Scrisori către prietenul meu, Marco Polo, de Constantin Chifane Drăgușani București, iunie 1996 Citește Sofica Scarlat Pe muntele Athos Condiții și restricții pentru vizitatori Muntele Athos, Agion Oros este situat în partea estică a Greciei, pe una dintre cele trei peninsule din nord, ce se desprind din peninsula mai mare, Halkidika. Muntele Athos este pus sub jurisdicție specială și se bucură de autonomie față de statul grec, sub a cărui o se află. Întregul spațiu monahal se poate vizita numai de către bărbați, dar și aceștia trebuie să demonstreze interesul lor real, din punct de vedere științific sau religios, pentru o vizită pe Muntele Sfânt. Potențialii vizitatori nu pot fi decât profesori universitari, profesori de gimnaziu, învățători la școlile primare și studenți trecuți de 21 de ani în teologie, filozofie, arhitectură ori arte plastice, se înțelege, deci, că femeile nu au acces sub nicio formă. Orice ședere acolo nu poate depăși patru zile, iar în una și aceeași zi, numărul pelerinilor sau al oricăror vizitatori nu poate fi mai mare de 10. Pentru personalul ecleziastic este necesară a se parcurge același demers ca și pentru persoanele laice, dar numai după ce au obținut în prealabil recomandarea de la șeful bisericesc ierarhic și consimțământul scris al Patriarhiei de la Constantinopol. Vizitatorii trebuie să fie îmbrăcați decent, iar intrarea nu este permisă celor cu părul lung și pantalon scurți. Este interzisă utilizarea aparatelor de fotografia, de radio, de filmat, precum și a magnetofoanelor, interdicția se referă numai la incinta mănăstirilor. Intrarea în mănăstiri nu este permisă după apusul soarelui. Unele reguli de ordin administrativ Fiecare mănăstire din cele 20 are un loc bine stabilit în ierarhia monahală, ecleziastică și administrativă. Primele cinci, în ordine ierarhică Lavra, Vatopedi, Iviron, Chelandarii și Dionisiu, compun prin monahii lor șefi conducerea întregii vieți pe muntele Athos. Fiecare mănăstire are autonomie față de celelalte și se administrează singură. Toate celelalte unități monahale mai mici, schituri, calive, cheli, catismata, etc., sunt subordonate și depind de mănăstirile pe lângă care sunt arondate. Muntele atos este guvernat de șapte norme numite tipica. Acestea au fost adoptate încă de la început și au suferit modificări în anii 972, 1046, 1394, 1810. Actualul regim juridic al muntelui Athos este reglementat de Carta ratificată de guvernul grec în anul 1926. Potrivit acestei constituții, puterea legislativă este exercitată de Sfânta Adunare, Sainxa, formată dintr-un înalt reprezentant al fiecarei mănăstiri. Puterea administrativă este reprezentată de Sfânta Comunitate, compusă tot din 20 membri, câte unul din fiecare mănăstire. Puterea executivă este ceva mai complicată. Cele 20 de mănăstiri au fost împărțite în patru grupe de câte cinci. Fiecare grupă este reprezentată de câte un delegat în Sfânta Epistazie. Dar numai delegatul din prima grupă ierarhică, cele cinci mănăstiri amintite, Poate fi ales în funcția de protos sau protepistatos, respectiv șeful executivului. Puterea judecătorească este exercitată de diferite organisme din lăuntrul Muntelui Sfânt sau din Grecia. Perioada de exercitare a diferitelor funcții este de 1-2 ani. Capitala Muntelui Sfânt a fost stabilită la Carie un orășel administrativ-civil-religios situat în centrul peninsulei. Aici se află sediul tuturor organelor amintite și tot aici se exercită prerogativele guvernatorului civil din subordinea Ministerului Afacerilor Externe al Greciei. Orice pelerin la muntele Athos nu are cum evita capitala dacă vrea să respecte în tocmai strictele reguli arătate mai sus. Unele reguli ale vieții monahale Timpul unei zile este socotit după ora bizantină, care se modifică după sezon, astfel încât zilnic, ora 0 să coincidă cu apusul soarelui. Excepție face numai mănăstirea vizitată de mine, Iviron, care se conduce după sistemul caldean. Cele 24 de ore sunt împărțite în trei perioade de câte 8 ore, consacrate rugăciunii, muncii și respectiv odihnei. Există două feluri de rugăciune, individuală și în grup. Numărul călugărilor pe muntele Athos oscilează în jurul cifrei de 1300. Se pare însă că în ultimii ani numărul acesta a crescut în mod neobișnuit. În funcție de criterii bine stabilite, fiecare călugăr îndeplinește diferite misiuni ecleziastice, administrative, turistice ori intelectuale. Foarte bine delimitate sunt și muncile propriu-zise, respectiv prepararea hranei și pregătirea mesei, cazarea pelerinilor, activități la bibliotecă, organizarea și asigurarea pazei de zi și de noapte, îngrijirea animalelor, supravegherea activității la șantierele navale și de construcții, muncă la câmp, de fapt la grădină, strânsul recoltei, etc. Călugării se hrănesc cu un sortiment foarte restrâns de produse alimentare pâine, ulei, măsline, legume și nelipsitul vin. Carne se consumă foarte puțin, iar în unele manăstiri deloc. Denumirea Muntelui Sfânt își are originea în limba prehelenică. Legenda spune că Athos era numele unui uriaș care aruncase muntele împotriva lui Poseidon într-o luptă dintre zei și uriași. Dovezile existente permit concluzia că denumirea de Muntele Sfânt i-a fost dată încă din epoca bizantină mijlocie, primele așezări călugărești fiind consemnate în secolul al VII-lea ale rei noastre. Din secolul al IX-lea, el apare în istorie în mod oficial, în calitate de centru monastic. Fondatorul principal al monahismului pe Atos este considerat. Atanase Atonitul, prieten și confesor al împăratului Nichifor Focas În anul 963, el întemeiază mănăstirea Grande Lavra, care, cu toate sinuozitățile istoriei sale îndelungate, rămâne și astăzi cea mai importantă și influentă Apoi, mănăstirile apar una după alta, ajungând ca astăzi să funcționeze 20 de lăcașuri de acest fel, dintre care 17 grecești și câte una rusească, bulgărească și sârbească. După felul în care își organizează viața interioară, mănăstirile se împart în două categorii. 13 sunt cenobitice, în care viața în comun este mai accentuată și mai riguros reglementată. Și 7. Idioritmice, aici existând o mai mare libertate în comportament, în proprietate, muncă, hrană În afara mănăstirilor mai există 12 schituri, 8 fiind grecești și 4 străine Unele schituri se înfățișează ca adevărate mănăstiri datorită mărimii lor precum și existenței în mijlocul chiliilor numeroase a unei biserici Schiturile sunt alte lăcașuri monahale, dispun și ele de biserică, aici trăind cel puțin trei călugări care primesc în folosință o suprafață de teren mai întinsă ori mai restrânsă pentru a-și exercita ocupația de bază, agricultura. Calivele sunt un fel de chilii mai mici, având de asemenea o bisericuță. În ele călugării trăiesc într-o asceză și o privațiune mai accentuate. Catismata este o construcție monahală în care trăiește un singur călugăr, primindu-și hrana de la mănăstirea de care depinde. Aschitiriile sunt locuințele celor mai înfocați credincioși. Ei nu numai că trăiesc singuri și la mare distanță de lume, dar refugiile lor sunt amplasate special în locuri greu accesibile. Lipsite de orice condiții de viață omenească, luată chiar la nivelul ei minim, Aschitiriile sunt un fel de caverne, grote, vă amintiți poate de Daniel Sihastru, săpate în munte, astfel încât sunt denumite pe drept cuvânt cuiburi de vulturi. Chiriașii acestor locuințe se numesc anahoreți și viața lor reprezintă forma supremă a ascetismului și a credinței. Odată pe săptămână îi primesc prin intermediul unui călugări pe care nu-l văd la față mâncarea necesară pentru a supraviețui. Dacă la un moment dat coșul cu mâncare nu este luat, se poate deduce cu suficiente temei că Ana Horetul a murit. Iată câteva date privind mănăstirea Grande Lavra și schitul românesc Prodromu. Întemeiată în anul 963 în 1963 a fost sărbătorită împlinirea unui mileniu de la acest moment memorabil, fiind prezent și patriarhul Bisericii Ortodoxe Române de atunci, Iustinian. Grande Lavra este cea mai veche mănăstire. Ea și-a căpătat de-a lungul secolelor și o mare autoritate asupra celorlalte. Poate nu întâmplător, ea a fost amplasată la cea mai mare distanță de lumea civilizată, respectiv în extremitatea peninsulei, la aproximativ 20 minute de apa mării. Ea este parcă apărată de piscul înalt de 2033 metri, ce închide întregul relief al peninsulei printr-un splendid con de piatră ce strălucește dumnezeiește în razele soarelui înainte de a apune. Cramul mănăstirii este la 5 iulie, când se sărbătorește adormirea Sfântului Atanasie Atonitul, fondatorul mănăstirii și deci al monahismului organizat pe muntele Athos, de unde, cum se observă, îi se trage și numele. Pe lângă extrem de valorosul tezaur, compus din obiecte artistice, religioase și icoane, Aici se găsește și un altezaur de cultură, constând într-o bibliotecă în care se pot consulta și admira 2048 manuscrise, 10.000 cărți, câteva sute de incunabule. Numai această mănăstire adăpostește un număr de 376 călugări, dar în incinta sa, propriu-zisă, sunt numai 56, restul de 320, trăind în schituri și celelalte subunități dependente. De mănăstirea grandele avra depind și trei schituri, dintre care două grecești și unul românesc, cu numele de Saint Jean Prodromu. Inițial, schitul a fost grecesc și a avut un rang mai mic. Spre mijlocul secolului trecut, el a fost vândut unor călugări moldoveni, iar din anul 1857 a fost ridicat la rang de schit. Recunoașterea ca atare a schitului s-a datorat naționalității celor doi călugări care l-au cumpărat – el se află la distanță ceva mai mare de apă, la aproximativ 250 metri înălțime față de mare și este protejat de același pisc înalt din apropiere. Schitul numără în ultimii ani circa 25 călugări, iar din ultima discuție avută la Patriarhie, am aflat că în anul 1990 au mai plecat doi călugări acolo. Oricum... Merită precizat că numărul locuitorilor este limitat, iar selecția pentru ocuparea unui loc este extrem de riguroasă. Nu departe de schitul nostru se află erimos sau deșertul, un complex al celor mai redutabile carulia. Aici trăiesc călugări într-o izolare absolută și într-o asceză spirituală parcă inumană. Ca aproape toate celelalte, și mănăstirea Iviron, trăgându-și numele de la străvechiul popor al Iveriei, aciuată odinioară pe teritoriul Gruziei de astăzi, este așezată nu departe de apa limpede a Egei. Ea ocupă locul al treilea între celelalte mănăstiri, după Grande Lavra și Vatopedii. Nu numai prin vârstă, ci și ca mărime, ea depostește 60 de călugări, iar împreună cu cei din lăcașurile aparținătoare, numărul acestora se ridică la 75. A fost înființată în ultimul pătrar al secolului al X-lea, semnele existenței primei construcții, fiind prezente și acum printr-un zid înalt gros, amplasat în partea vestică a mănăstirii. Tezaurul adăpostit aici este unul dintre cele mai bogate și valoroase. El se află împreună cu biblioteca, într-o construcție nouă, în curtea largă, plină de echipa roși. Îmbrăcăminte sacerdotală, cu sute în fir de aur, obiecte ecleziastice, cruci lucrate cu un rafinament și cu o răbdare demnă de viața acestor călugări, care nu se grăbesc niciodată și se pare că nici n-au de ce o face. Între obiectele ce rețin atenția oricărui vizitator, fie el și mai nepriceput în ale bisericii și credinței, se pot admira îmbrăcămintea pontificală a Patriarhului Denis al IV-lea, mantia lui Grigore al v reprezentând pe Fecioara Maria, tunica împăratului Țimisces, ornată cu arabescuri, cu 10 lei și patru vulturi bicefali, datând probabil din secolul al XV-lea. Biblioteca adăpostește la rândul ei peste 2000 de manuscrise și 150 pergamente liturgice. Dintre acestea, 123 sunt în piele, celelalte pe hârtie. În plus, există aproximativ 100 de manuscrise în limba georgiană, deci nu întâmplător numele mănăstirii se trage din limba străveche a Iveriei. Cele mai multe manuscrise prezintă pe lângă frumusețea artistică în sine și o inestimabilă valoare documentară de cultură, civilizație și istorie. Biblioteca propriu-zisă, dacă ne referim doar la cărți, conține 15.000 de volume, între care câteva incunabule de mare valoare. Documente imperiale și bisericești, totodată, cum sunt Crisobulele împăraților Constantin al VII-lea Porfirogenetul, Anii 946 și 958, Roman al doilea, 960 și Vasile al doilea, 980, completează acest ezaur pentru a cărui studiere, vorba starețului, îți trebuie mai multe luni de zile. Am văzut multe icoane și câteva obiecte bisericești făurite de mănăstirile noastre în secolele Evului de Mijloc. Aceste legături erau reciproce, dar multe mănăstiri păstrează cu sfințenie dovezile de sprijin material și spiritual pe care țările române l-au acordat în vremurile de restriște tuturor mănăstirilor de pe Agion Oros. La un moment dat ne trezim cu portul Dafni chiar în fața noastră. Acesta este singurul port oficial al muntelui Athos și al doilea centru comercial al peninsulei, după capitală. În câteva minute observăm că, după un deal, pe un drumeac de țară în stare foarte proastă, se ivește un autobuz. Ne îmbarcăm în acest unic mijloc de transport prin zonă, în afara măgarilor care se pot utiliza la nevoie și la cerere, dar contra unei sume frumușele. Deși am străbătut doar câțiva kilometri, ne-a trebuit mai mult de oră pentru a atinge punctul central, și la propriu și la figurat, al Muntelui Sfânt, căci Carie este nu numai capitala, ci și centrul geografic al muntelui. În ziua aceea nu am avut alți companioni, ei nu puteau veni pe alte căi aici, în capitală. Aveam deci toate șansele ca formalitățile să se desfășoare rapid. Urcăm la etajul 2 al clădirii administrative, unde suntem întâmpinați de un tânăr polițist, armean de origine. Când aude că sunt din România, deodată observ cum se înseninează la față, spunându-mi cu mândrie că a vizitat-o și că l-au încântat atmosfera plăcută, marea, faleza, plaja, fetele noastre frumoase și tot ceea ce îi oferise litoralul românesc. I-am spus la rândumi că făcusem un fel de tur al Greciei. Așa am ajuns repede la o familiaritate care avea să mă scutească de plata sumei de 150 de drahme. Pe muntele Athos, pentru obținerea mult Diamonitirion, se plătește o taxă care diferă în funcție de religia pe care o ai. Eu, ortodox fiind, trebuia să plătesc 300 de drahme, în timp ce... Gary, un tânăr american cu care am făcut pereche timp de două zile în această escapadă neobișnuită, catolic, 600. De această fulgerătoare și efemeră amiciție profită și amicul american printr-o reducere corespunzătoare a taxei. Dar nu polițistul înmânează documentul sacru. El ne conduce la unul din șefii ecleziastici, dotat cu tot ce este necesar, inclusiv autoritatea și ștampila. Acesta ne completează frumoasele permise aducând a vechi documente bisericești sau a hrisoave istorice. Totdeauna ele se scriu numai în limba greacă. Vă interesează ce scrie într-un asemenea permis? Am aflat și eu întrebându-l pe polițistul ce insistase să servim obere la restaurantul din apropiere, unde încă nu puteam lua masa fără a plăti. Actul constituie o rugăminte a Sfintei Epistazii, Consiliul restrâns de conducere, formată din reprezentanții celor mai mari și influente mănăstiri, adresată tuturor mănăstirilor și lăcașurilor, în sensul de a permite posesorului, notat doar cu numele și țara de unde provine, șederea vizitarea întregului tezaur existent, inclusiv cercetarea cărților și documentelor din biblioteci, participarea la slujbe, cazarea, masa. Toate acestea fără a plăti vreun ban. Am omis să vă spun că amicul nostru, polițistul, se oferise chiar să încalce interdicția de a ne acorda mai mult de patru zile de ședere aici, însă nici eu, nici Gary, nu aveam de gând să rămânem mai mult de două zile. Deși studia pe hartă în cele mai mici detalii toate distanțele... În timp și în spațiu, avem să constat că mă înșelasăm. Ca să faci înconjurul Muntelui Sfânt plus drumurile interioare, îți trebuie câteva zile bune, deoarece lungimea totală a peninsulei este de peste 60 de kilometri, iar circumferința și celelalte căi de acces dintre mănăstiri pot ajunge la 2 300 de kilometri. Am făcut aceste precizări pentru a vă da seama de ce nu am putut vizita decât două mănăstiri și câteva schituri în drum. Înainte de a porni la drum, ne stabilim planul de bătaie, încotro să o luăm și pe care dintre mănăstiri să le alegem, fiindu-ne la amândoi foarte limpede că nu avem de ales în privința timpului. A doua zi la ora 12 trebuia să fim din nou la Daphni pentru a lua vaporul de întoarcere. Dacă ne îndreptam spre nord-est, am fi vizitat una din cele cinci mari mănăstiri, Vatopedii. Ea se află totuși la o mare distanță. Ca să ajungem la cea mai mare și cea mai importantă, ne-ar fi trebuit o zi întreagă, fiindcă Grande Lavra se află la celălalt capăt al peninsulei, cam la 30 de kilometri distanță hotărâm să mergem la Iviron, spre sud, altă mănăstire importantă, una din cele cinci care au dreptul să aleagă pe protepistatul Sfântului Munte. În drumul nostru, pe care nu vi-l descriu decât cu o singură expresie, parcă natura a stat în loc de sute de ani, într-atât de abundentă și deasă este vegetația, trecem pe lângă mănăstirea Siu pe care o vizităm doar pe din afară și puțin în interiorul incintei. Aici consultăm un călugăr, ieșit în întâmpinare după ce batem la o ușă ce părea nedeschisă de multă vreme. Voiam să stabilim cam ce distanță mai avem de străbătut până la Iviron. Ne spune că ar mai fi vreo oră de mers și că trebuie să iuțim pasul dacă vrem să ajungem înainte de a sfințit. După această oră nu se mai primesc oaspeți. O pornim repede la vale, pe o potecă umedă, traversăm mai multe pârăiaș, observăm și niște trepte cu vechime imemorială și în mai puțin de o oră suntem la Iviron. În curtea largă, străjuită de zidurile groase de protecție din care se detașează unul înalt ce aparținuse vechii construcții de acum un mileniu, erau adunați toți călugării în frunte cu monahul, cum i-am spus noi, starețul. După o scurtă discuție cu monahul, la care participă și ceilalți călugări, suntem sfătuiți să mergem la masă deoarece după ora șapte nu se mai ocupă nimeni de noi, toți ai casei intrând în programul de seară. Respectăm regulile și ne prezentăm la bucătar care ne spătează cu orez de post și varză așișterea. Apoi suntem conduși în camera rezervată oaspeților mai de seamă. Îi explica monahului că vreau să scriu ceva despre mănăstire în țara mea. După ce facem un tur prin toate acareturile, construcții de tot felul, mici capele, bisericuțe vechi și nefolosite, ziduri și chilii ce nu inspirau niciun optimism, ne retragem în camera noastră în care abia reușise să se aprindă o lampă istorică. Ne culcăm destul de mulțumiți, poate chiar puțin pătrunși de atmosfera de liniște și reculegere în care intrasă. La ora trei și jumătate noaptea ne trezim în dangătul clopotelor, ale zecilor de clopote ce cântau armonios aceeași melodie, devenită pentru călugării un light motiv, iar pentru noi ceva ce auzise întâia oară. Se sculau călugării pentru slujba de dimineață, care durează de la ora patru până la ora șapte. Obosiți cum eram, n-am avut puterea să ne trezim de-a binelea, iar curiozitatea pentru o slujbă ce aparține doar călugărilor nu a fost suficient de mare. Ne trezim la ora când călugării își termina să lor sufletească și de spirit, trecând la activitățile mai lumești. Erau ocupați fiecare cu treburile lui, conform regulilor stabilite de sute de ani. Meteora Dimineață, descindem în gara din Calambaca, un orășel, stațiune, situat la Polele fantasticelor stânci de la Meteora, unde zilnic coboară mii de turiști. Ei par dispuși să parcurgă cei 5-6 km până la mănăstirile suspendate literalmente în vârfuri de stâncă. În tren cunoscusăm o tânără studentă japoneză care călătorea de vreo 3-4 săptămâni de una singură, mai bine spus de capul ei, prin întreaga Europa. Facem toți trei o echipă și pornim pe serpentinele șoselei care trebuia să ne conducă fără nicio dificultate exact în spatele uneia dintre stânci, adică pe versantul abordabil, căci în partea cealaltă, pădurea de acea ale Cleopatrei arată ca o pavăză de netrecut spre lumea călugărilor. În afara formei lor ascuțite, culoarea acestor stânci cu greu o poți defini. Un gri umbru și deloc primitor le-a fost așternut la suprafață de miile de ani în care au stat în bătaia vântului a soarelui a celorlalte intemperii ale naturii. În schimb, ceea ce impresionează și le dă o imagine de neverosimil este luciul pus în evidență de lumina soarelui, trăsătură ce este tot opera naturii. Înălțimea lor nu este ultimul lucru la care oricine ajunge în preajmă devine foarte atent. Ea alternează între 300 și 700 de metri, iar mănăstirile cocoțate exact în vârful câtorva stânci îți creează un sentiment de ireal, incredibil, ceva ce nu te poate trimite cu gândul decât la fantastic. Denumirea meteora, etimologic vorbind, înseamnă în limba greacă suspendat – iar imaginea pe care ți-o creează mănăstirile se asociază perfect cu ceea ce se înțelege prin acest cuvânt. Meteora este socotită al doilea leagăn al creștinătății grecești, după muntele Atos. Din punct de vedere al felului în care călugării și-au găsit rezolvarea fugii de lume, meteora întrece mult pe Agion Oros, unde amplasamentul este mult mai la îndemână. Este adevărat că în ultimii ani, prin construirea șoselei șerpuind pe buza prăpăstiilor ce separă mănăstirile, s-a creat posibilitatea confortabilă de acces la oricare dintre cele patru mănăstiri care mai ființează. Până în anul 1923 însă, singurul mijloc de transport al călugărilor de la acea înălțime în lumea pământeană era o plasă din frânghie groasă cu care coborau ca într-un lift cu totul original. Cât despre turiști, aceștia nu aveau decât să utilizeze același procedeu dacă își propuneau cu tot din adinsul să realizeze o asemenea ascensiune. Astăzi, mănăstirile ca Atare nu și-au pierdut cu nimic din atmosfera sacră și din viața retrasă de lume pe care o trăiesc cele câteva zeci de călugări. În schimb, activitatea turistică s-a intensificat într-o măsură considerabilă. Mii și mii de vizitatori, cei mai mulți cu mașinile personale sau cu autocarele, invadează pur și simplu spațiile amenajate cu tot felul de dotări comerciale, dar care rămân în afara incintelor mănăstirilor. În unele cazuri, ele sunt despărțite de acestea prin prăpăstii, la propriu, peste care se poate trece numai pe un podeț ceva mai trainic ca o punte. Partea cea mai nostima a lucrurilor începe atunci când, odată ajuns în preajmă, afli că femeile nu au voie să pătrundă în intimitatea vieții călugărilor îmbrăcate în pantaloni, regulă ce nu se întâlnește numai la meteora, ci și în alte lăcașuri de cultură religioasă. Femeile aflate în această situație și care vor cu tot din adinsul să viziteze mănăstirile, recurg la o stratagemă, își suflecă pantalonii și pun în chip de fustă o canadiană sau un șal. Așa au procedat și cele două femei care mă însoțeau acum, soția și japoneza. Iată câteva imagini edificatoare pe care le-am reținut, datorită ineditului lor, ca și puterii de a determina reflecții nu tocmai optimiste asupra vieții călugărilor și poate chiar asupra vieții în general. Ne vom opri la impresiile culese la grande meteora. Intrăm în unul din dormitoare. Scrisori către prietenul meu Marco Polo. Pista 2 Câteva scânduri bătute în țăruși la o distanță de o palmă de la pământ voiau să reprezinte confortabilul pat pe care își odihnesc călugării trupurile lor destul de puțin trudite, fizic, de altfel. Pe post de scaune am zărit câțiva butuci de lemn preistorici. Ele, alături de cele câteva cuie bătute fără nicio regulă într-un perete, formau mobilierul încăperii și nu-mi închipui, n-am niciun motiv, că celelalte pot apărea altfel. Nu am simțit și nici măcar nu am intuit vreo urmă de căldură omenească în acele încăperi sărăcăcioase și insalubre, în care probabil că nu-și pierd prea multă vreme călugării, iar atunci când le locuiesc, bineînțeles că se dedică somnului bine meritat după atâta activitate închinată celui de sus. În sala de mese mi se întinde în fața ochilor o scândură lată, imensă, pe lângă care sunt amplasate pe țăruși din lemn, alte scânduri mai înguste, acestea vrând să fie scaunele. Tot aici am văzut și ustensilele necesare sumarei bucătării practicate de călugări. Numai de meniu n-am întrebat, dar dacă ar fi să-l judecăm după condițiile de preparare, este lesne de înțeles ce calitate și consistență prezintă. Nu care cumva să faceți vreo apropiere între mănăstirile noastre, pe care le cunosc și eu destul de bine, și aceste lăcașuri de ascetism atroce, unde călugării parcă abia așteaptă viața de apoi pentru a gusta puțin din fericirea dumnezeiască. Mai departe trecem printr-un coridor întunecos, gust, amintindu-mi de catacombele de la Peciorskaya Lavra, din Kiev, din care ar fi trebuit să ajungem în cele din urmă în biserica mănăstirii. Privirea mi este atrasă deodată de un ochi de lumină ce se răspira anemic printre gratiile unei încăperi meschine. N-am altceva mai bun de făcut și insist cu privirea pe după gratii. Pe o etajeră, la care nu s-a mai umblat probabil de când lumea, erau așezate două cranii negrite și roase de vreme. Îl întreb pe însoțitorul meu ce reprezintă acele ciudate mărturii ale unei epoci apuse parcă de milenii. Îmi spune cu o oarecare pioșenie în glas, dar și cu o superioritate de om ce păzește niște valori extraordinare, că tigvele sfinte reprezintă de fapt, chiar le aparțin, întemeitorilor mănăstirii Gran Meteora, deci a întregului lăcaș monahal de aici, Atanasios și Ioasaf. Lăsându-mi gândurile să zboare în istorie și încă una nu prea apropiată, nu m-am cutremurat la felul în care se prezentau în fața mea cei doi mari călugări. Am avut însă neșansa să observ într-o încăpere alăturată, la fel de mică și la fel de întunecoasă, alte câteva sute de asemenea obiecte, reprezentând pe toți călugării care trec și rămân pentru totdeauna la meteora. Condițiile... Aproape inumane în care își organizează viața de toate zilele, căci acești călugări nu au îndeletnicirile celor de pe muntele Athos, mi-au dat motive de reflexie asupra alternativei pe care acești oameni o dau însăși vieții. Am căutat atunci cât mai repede drumul spre Muzeul Mănăstirii, unde, deși rămâneam în aceeași atmosferă apăsătoare, mă gândeam că îmi voi putea petrece ochii peste altfel de obiecte care să-mi sugereze din nou, dar la un alt mod, istoria. Într-adevăr, mi-am încheiat vizita la Grande Meteora neașteptat de interesant. Artistic religios vorbind, cel mai de seamă obiect este o cruce de lemn, asemănătoare celei văzute cu mulți ani în urmă la mănăstirea Rila din Bulgaria, pe care sunt încrustate cu migală și rafinament scene din Noul și Vechiul Testament. Pentru realizarea ei, călugărului Daniel i-au trebuit nici mai mult, nici mai puțin de 14 ani, terminând-o în anul 1624 din păcate, nu se poate descifra nimic cu ochiul liber, într-atât de minuscule sunt scenele încrustate în lemnul de abanos. O bibliotecă cu numai 500 volume, dar de o valoare la care călugării au de ce ține atât de mult. Între acestea, o carte privind sărbătorile din fiecare lună numită Menaion, datând din secolul XI. O altă carte bisericească din anul 1297 În două variante, una gigantică, cealaltă minusculă Manuscrise cu vechime multiseculară ca fragmentul din liturgia Sfântului Ioan Crisostomul din secolul X, un fragment din Crisobul, la împăratului Paleologu din 1336, un alt fragment l-am văzut la Muzeul Bizantin din Atena și multe altele compun tezaurul de la mănăstirea Transfigurarea, cum se mai numește Grande Meteora. Am amintit doar câteva obiecte de valoare deosebită, atât artistică, culturală, cât și datorită vechimilor. dar alte sute de cărți, pergamente, fragmente de manuscris, etc., datând de secole, fac și ele faima acestor mănăstiri care ar putea forma obiectul de cercetare pentru cărturarii noștri, în speranța că vor găsi noi argumente ale prezenței românești pe aceste meleaguri. Armenia Matenadaran Fațada masivei și modernei construcții care adăpostește cel mai mare tezaur de cultură și civilizație armeană, Matenadaran, este decorată cu șase statui într-chipând mari figuri ale culturii armene. Toros Roslin, pictor miniaturist din secolul al XII-lea, Grigor Tatevații, filozof din secolul următor, Anania Siracații, matematician și astronom care a trăit în secolul al VII-lea, Mobses Horenații, istoric din secolul al V-lea, Mitar Gosh, jurist de la confluența secolelor 12-13, și fric, poet ce a creat cu un secol înainte. Terasa din fața clădirii este dominată de masiva statuia celui care este numit Părintele Culturii Armene, creatorul alfabetului armean Mesrop Maștoț, 361-440, al cărui nume este purtat de Matenadaran. Primele cuvinte scrise cu literele lui Mesrop Maștoț, Încrustate pe soclul statuii, constituie și o cugetare specifică poporului armean, după care s-au condus apoi toți mari oameni de cultură din această parte a lumii. Cine are înțelepciune și perseverență, cunoaște imperativele rațiunii. Holul este decorat cu un mozaic reflectând un moment crucial din istoria poporului armean, intitulat Lupta de la Avarairsk eveniment ce a avut loc în anul 451. Etimologic vorbind, Matena Daran desemnează în limba armeană depozit de cărți, dar în realitate este mai mult decât bibliotecă, depozit de manuscrise și rare, institut de cercetare științifică, expoziție, muzeu. El este toate acestea la un loc și ceva mai mult. Valorile acumulate de-a lungul istoriei și păstrate cu grijă ce se acordă trecutului în Armenia, constituie un tot unitar și indivizibil. El exprimă, în principal prin intermediul manuscriselor vechi, ideea de continuitate a culturii și civilizației armene, a istoriei unui popor greu și, în deserânduri încercate de vicisitudinile vremurilor și hărțui de alte popoare din vecinătate sau de mai departe. În ciuda acestor factori neprielnici, cultura armeană n-a încetat să se răspândească pe toate meridianele Pământului, așa cum sugestiv rezultă dintr-o hartă expusă în holul de la intrare. Denumirea actuală, care nu exprimă nici abogăția de semnificații pe care le degajă matena Daranul, este Institutul de Cercetare Științifică a Manuscriselor Vechi. Începuturile matena Daranului în calitate de centru al manuscriselor vechi privind istoria și cultura poporului armean, trebuie căutate în secolul al V-lea la Ecimiadzin, fosta capitală a Armeniei și reședința din totdeauna a Patriarhului Bisericii Armenești timp de secole, cărturarii armeni au depistat și au adunat sute, mii de manuscrise vechi, multe din ele fiind găsite în țări mai apropiate sau mai depărtate ca Iran, India, Rusia, Bulgaria, Ungaria, Polonia. În anul intrării Armeniei de Est în componența Rusiei, 1828, tezaurul număra 1809 manuscrise. În 1914 se inventariau 4.660, cărora în următorii patru ani li se adaugă încă 1.640. Peste două decenii, numărul lor aproape se dublează pentru că astăzi Mate Nadaran să adăpostească peste 16.000 manuscrise, din care 11.000 se bucură de integritate, 2.000 sunt sub formă de fragmente iar aproape 2500 sunt străine. În 1921 se organizează la Echimiațin primul institut de istorie a culturii armene. Înaintea celui de-al doilea război mondial, institutul se mută la Erevan, iar după război începe construirea unei clădiri adecvate sub conducerea arhitectului Marc Gregorian. După această istorie sinuasă și nu lipsită de circumstanțe nefavorabile, în anul 1959, Matena Daran se mută în noul său lăcaș în care funcționează și astăzi. Construcția este dotată cu toate cele trebuincioase, nu numai depozitării și expunerii corespunzătoare a tezaurului, ci și, mai cu seamă, protejărilor lor și cercetării întreprinse cu pasiune și competență de restrânsul colectiv de specialiști. Unul dintre cele mai frumoase rezultate ale acestei munci migăloase, dar atât de nobile și responsabile, este alcătuirea Marelui Catalog al Manuscriselor, editat în 20 de volume. Vizitatorilor le sunt puse la dispoziție sălile de la etajul 3, unde se află expuse unele dintre cele mai semnificative și reprezentative piese. Cărți vechi, traduceri, pergamente, lucrări ale unor celebre personalități de odinioare ale culturii și științei din cele mai diferite zone spirituale și de cultură, de la civilizația antică, greacă, romană sau persană, până la marii filozofi și cărturarea ai secolelor următoare sau din evul mediu. Așa, de exemplu, te poți întâlni cu categoriile lui Aristotel, cu o străveche știința a gramaticii, cu Zenon stoicul asupra naturii, Dioscoride, fragmente din botanica, o lucrare de matematică a lui Avicenna, lucrarea lui Pseudo-Calistene, istoria lui Alexandru cel Mare, sau cu un îndreptar de retorică, Evangheliile de la Ecimiazin anul 989, o altă evanghelie din secolul al VII-lea, cel mai vechi manuscris existent în tezaur, o cronică din anii 260-340 și multe altele. Cele mai multe dintre manuscrise, mai ales cărți, au textul însoțit de miniaturi picturale, viniete și alte elemente ornamentale, de obicei cu subiecte religioase. Am avut privilegiul de a fi însoțit în vizitarea expoziției de o cercetătoare cu experiență în institut care îmi adnota explicațiile cu istorioare sau legende legate de unele exponate și de oamenii de bine care le-au donat de-a lungul secolelor în condiții nu totdeauna favorabile. Sintetizând valoarea istorică și semnificația cultural-educativă a Matenadaranului, academicianul sovietic Tarle aprecia că el produce o impresie de excepție. El oferă posibilitatea de a sta față-înfață cu un popor străvechi care, din vremurile clasicismului antic până în zilele noastre, se numără printre națiunile cele mai civilizate. Este deosebit de plăcut să constați că generația actuală foarte o mare dragoste și prețuire trecutului său glorios. Încheia citatul. Olanda Madurodam, orașul jucărie Într-un parc din Haga, pe o suprafață de câteva hectare, se întinde un oraș. Da, un oraș care în realitate, adică la scară naturală de-ar fi, după stres, clădiri, dotări, porturi, gări, turnuri, fabrici, monumente, parcuri, piețe, etc., ar constitui o așezare urbană de mărimea Amsterdamului sau Rotterdamului, deci destul de impunător. Apoi, pe parcursul vizitei, aveam să înțeleg că, de fapt, am în față imaginea țărilor de jos la scară redusă. Toți copiii erau niște fericiți Gulliver în țara piticilor. Numele originar de la Maduro Dam provine de la fluviul Maduro și cuvântul Dam, Baraj, dig, iar alegerea lui ca model Putan pentru a reprezenta un oraș complex prin care să se ilustreze întreaga Olandă a fost legată prin coincidență de numele lui George Maduro, un tânăr student olandez care a murit în lagărul de la Dachau în anul 1945, în timp ce servea armata țării sale în lupta de eliberare de subdominația fascistă. Construit timp de doi ani de zile, între anii 1950-1952, din inițiativa doamnei Bun van der Starp, membra a Consiliului Consultativ al Senatoriului Studenților Olandezi, Liliputanul Madurodan a primit de la început privilegiul de a fi condus în calitate de primar de fica fostei regine a Olandei, Iuliana, actuala suverană a țării, Beatrix, Bun van der starp se scrie Bon van der starp Pe atunci avea vârsta nimerită pentru asemenea funcție, dar din anul 1980, când a devenit regină, ea a lăsat conducerea Maduro Damului pe mâinile unui consiliu municipal format din 30 de elevi și eleve din școlile capitalei, regina rămânând însă să-l patroneze. Madura Dam este un oraș, sinteză, în care se regăsesc la scara de 1 pe 25 cele mai semnificative și mai sugestive construcții civile, industriale, monumente de arhitectură, muzee, palate, expresii ale civilizației mai vechi sau mai noi a țării, reprezentând diferite orașe și ținuturi ale Olandei. Întâlnești construcția cu valențe exclusiv turistice, Euromast Space Tower, înalt în realitate de 185 de metri, situat splendid într-un parc de pe malul Meuzei, în modernul oraș Rotterdam. Space Tower se scrie Space Tover cu W. Aici el are însă doar șapte metri, canale și clădiri colorate geometrizate în stilul specific nordului, din Amsterdam sau Utrecht, gara și stadionul din Eindhoven, primăria din Gouda sau Universitatea din Leide, casa memorială a marelui filozof Spinoza sau aceea a Anei Frank, turnul domului din Utrecht, sediile diferitelor companii industriale, bancare, financiare, alimentare, navale, de transporturi, etc. Toate acestea, ca și Peace Palace, Palatul Păcii, atât de impunător când îl vezi în realitate, îți apar aici într-o postură minionă de numai câțiva metri. Peace Palace se scrie P.A.C. Palace. Este parcă nefiresc să te transpui a evea și totuși imaginar în animația piețelor, a parcurilor, a cafenelelor sau a străzilor cu light motivul atât de specific olandez al bicicletelor omniprezente pe culoarele speciale rezervate lor. Mi s-a părut cu totul neverosimil să revăd frumosul și ultramodernul feribot Conigin Beatrix, în rada portului Liliputan, vasul care mă adusese cu numai două zile înainte de pe pământ britanic pe meleaguri olandeze. Dacă edificiile, construcțiile de toate felurile, monumentele nu te mișcă, fiindcă ele de fapt nu o fac nici în realitate, impresionează și fascinează instalațiile, autovehiculele, tramvaiele, trenurile, ecluzele, morile de vânt, instalațiile portoare și cele de pe aeroport cu avioane în mișcare, care toate sunt în funcțiune de parcă ar fi reale. În Luna parc pentru o sumă infimă, poți pune în mișcare un întreg arsenal al tehnicii destinate deliciului copiilor. Pentru cineva care n-a trăit această experiență cu adevărat unică, spectacolul îi poate părea ireal, iar imaginile decupate dintr-o carte cu povești sau dintr-un vis din care totuși n-ai vrea să te trezești curând. Îți vine foarte greu să realizezi că de fapt te găsești în fața unei realități imposibile, deși imaginile îți sunt foarte bine cunoscute, cel puțin din citite, dacă nu din contactul direct cu realitățile Olandei. Dacă te prinde seara în această ambianță, rămâi și mai uluit, fiindcă cele 50.000 de, de beculețe ce se aprind odată cu lăsarea amurgului te transpun într-o lume și mai fascinantă, într-o ferie din care n-ai vrea să mai pleci, dacă n-ai ști că totuși te afli într-un parc din mijlocul capitalei Olandei. Deși în lume există mai multe asemenea parcuri, în Franța, France Miniature, în Danemarca, Legoland, în Anglia recent deschisul Toy Museum și probabil altele, rămân la convingerea că Madurodam este cel mai bine realizat, mai complex, mai funcțional și chiar mai educativ. Denumirea corectă este Madurodam, deși în text apare scris și Maduradam. Scoția Acropola din Edinburgh Oricâte tentații ar oferi Scoția, mi-am dat seama că nimeni nu și-ar putea permite să nu includă acest oraș în itinerariul său. Fără să fie singura excepție de acest fel, Edinburgh nu este cel mai mare oraș al țării, cum se petrec îndeopște lucrurile cu capitalele lumii. Abia dacă depășește ca număr de locuitori jumătatea marelui Glasgow, 450 de respectiv 800.000. de Spre deosebire de multe alte orașe din Marea Britanie, Edimburg nu se bucură de privilegiul de a fi străbătut de o apă curgătoare. În schimb, orașul se întinde puțin la înălțime, suveran și orgolios de-a lungului First of Force, unul dintre cele mai frumoase golfuri care pătrunde adânc pe teritoriul britanic din Marea Nordului sau din Atlantic. First of Force se scrie Firth H, Of, Fort H. Privit în ansamblu, de la înălțime sau purtându-ți pașii pe străzile aerisite, largi, prin parcuri, printre multele monumente și piețe, ori admirându-i haina arhitecturală mai veche ori mai nouă, de un colorit viu și luminos, Edinburgh îți lasă impresia unei prințese a orașelor britanice, sobră și exuberantă totodată, orgolioasă dar cuceritoare. A doua zi mă scol cu noaptea în cap, servesc micul dejun pe la ora 6 și după o plimbare de agrement și de acomodare, mă aflam deja pe Princes Street, artera centrală a orașului, cea mai frumoasă, mai monumentală, mai bogată în magazine de lux. Princess Street se scrie Princes Street cu 2DE. N-aveam de ce să mă grăbesc. La castel se putea intra numai după ora nouă, așa încât mă opresc și admir în voie imposantul monument, un fel de turn gotic de catedrală, filigramat în piatră, înalt de vreo 60-70 de metri, închinat marelui scriitor scoțian Walter Scott, a cărui statuie din marmură albă umple spațiu liber dintre pilonii uriași ai construcției. M-a abat prin parcul de la poalele castelului, ale cărui bănci aveau încrustate numele unor familii de viță nobilă care le donaseră spre uzul public. N-a mai văzut pe nicăieri așa ceva. Mă opresc lângă orchestrele și fanfarele ce repetau melodii scoțiene. Mai departe intru și vizitez un institut teologic ce mi-a apărut în cale și unde se desfășura o ceremonie a cărei semnificație n-am reușit să o descifrez, după care mă înscriu pe o stradă largă, în pantă tot mai abruptă. Avea să mă ducă de-a dreptul în fața gardianului de la intrarea în castel, pus acolo pentru a rupe biletele vizitatorilor. A vă plimba prin acest castel-muzeu fortăreață și a vă descrie fie și sumar din ce este compus, ar însemna să scriu cel puțin câteva zeci de pagini, într atât este de vast și de bogat. Numai panorama de la înălțimea de 100 de metri asupra orașului ar merita câteva minute bune de lectură. Ochii pot scruta depărtările până dincolo de oraș, unde se întind maestos liniștitele ape ale lui First of Force, peste care a fost construit un pod de cale ferată asemănător cu cel al inginerului român Angel Salini peste Dunăre, nu de aceeași dimensiune, dar care l-a inspirat pe constructorul român. Pe podul rutier modern de alături, aveam să trec peste numai două zile pentru a pătrunde în centrul Scoției, în Perthshire, de unde începe mirifica zona a Highlandului britanic. Perthshire se scrie P-E-R-T-H-S-H-I-R Dar să revenim la Edinburgh Castle El este situat pe o stâncă imensă ce s-a format odinioară în craterul unui vulcan Istoria castelului începe în urmă cu o mie de ani, când construcția a devenit una din reședințele preferate ale regilor Scoției, într-o perioadă în care capitala țării era socotită vremelnic, acolo unde se stabileau regele și suita curții sale. De-a lungul secolelor, castelul s-a extins cu noi construcții, primind diferite destinații. De la capele și holuri somptoase pentru ceremonii, la apartamente regale, de la turnuri de pază, ziduri de apărare și porți monumentale, la o serie de construcții cu caracter militar, etc. Odată cu stabilirea definitivă a capitalei Scoției la Edinburgh, pe la mijlocul secolului al XVI-lea, castelul a fost ținta unor atacuri din afară. În 1544, englezii îl asediază, sau dinăuntru, în 1573, a fost parțial distrus în contextul unor lupte interne sub Queen Mary of Scots. Regina Maria Scoției The Edinburgh Castle Încorporează nu numai simple construcții pe care le-au ridicat diferite dinastii regale potrivit cerințelor timpului ori gusturilor personale, ci și întreaga istoria Scoției din acest mileniu. Metamorfoza lui a continuat până în zilele noastre. În deceniul al treilea al acestui secol s-a realizat ultima construcție majoră. Scottish National War Memorial Prima trăsătură care te impresionează este furnicarul miilor de oameni care îi cuceresc zilnic esplana a da zidurile, arsenalele militare, expozițiile și muzeele, capelele și saloanele, catacombele și celulele. Apoi te copleșesc masivitatea și imensitatea stâncii în sine, de la care înălțime te lași furat de panorama orașului. Înainte de a părăsi acest spațiu imens pentru a pătrunde în interioarele propriu zise, Totă-ți mai arunci o dată privirea spre suplul și zveltul monument al lui Walter Scott, pe care îl poți identifica fără vreo dificultate datorită înălțimii sale. Destinația de fortăreață a castelului este confirmată de existența mai multor baterii precum Hallmon, For Hall, Ergil, Mills Mount, precum și de un întreg arsenal de artilerie, între care nu pot să nu amintesc de Monsmeg. Holmon for Hall se scrie H-A-L-L -L, Mon for H-L-L -L. Ergil se scrie A-R-G-Y-L-E Mills Mount se scrie M-I-L-L apostrof S, -S Mount Mons Meg, așa cum se aude Este un tun de dimensiuni neobișnuite. Amintiți-vă de tunul țar din interiorul Kremlinului. Construit se presupune în Belgia pe la 1440. Tunul a fost trimis în 1457 lui James al II-lea, un nepot al ducelui de Burgundia. El a cunoscut o frumoasă carieră militară timp de peste 200 de ani. Mons Meg a fost abandonat abia în 1680, când a luat foc în timp ce trăgea salve de salut, deci în timp de pace. Expus mulți ani după aceea în turnul Londrei, faimosul tun a fost readus la Edinburgh Castle și a dăpostit, dar expus spre vizitare, într-o hrubă unde poate fi văzut și astăzi. Cu ajutorul unui film i se pot admira faptele de luptă și îi se poate asculta lunga istorie. Alte câteva piese ale ansamblului istorico-arhitectonic și artistico-militar merită amintite. Palatul propriu-zis, reședința particulară a regilor, a fost construit în secolele 14-16, Maria Stuart contribuind și ea cu gustul său la conturarea înfățișării de azi a palatului. În el funcționează acum The Scottish United Service Museum. Două încăpere ale palatului prezintă un interes particular. Într-o cameră micuță de la parter, Maria Stuart a născut pe viitorul rege James al VI-lea. A doua încăpere de la etajul I a servit la începutul secolului al XVIII-lea, drept depozit pentru Scottish regalia of crown, sword and sceptre. Abia un secol mai târziu depozitul de coroane, spade și sceptre a fost transformat într-o splendidă expoziție care de atunci a rămas permanentă. The Scottish National War Memorial, construit în secolul nostru, a fost înălțat pe locul unei biserici medievale. Hotărârea de a înființa un asemenea memorial a fost luată după primul război mondial, iar în 1924 Sir Robert Lorimer își vedea încheiată misiunea de constructor al edificiului. Scrisori către prietenul meu Marco Polo Pista 3 Sculturi și basoreliefuri cu tematică militară, uniforme și decorații, drapele de luptă și trofee, caschete având gravate numele ostașilor căzuți în luptă, alte obiecte militare, toate dispuse în câteva holuri monumentale cu arcade, bolți și coloane masive, se constituie într-un omagiu și prinos de recunoștință pentru vitejia și jertfele date de armata scoțiană în diferite războaie pe care le-a purtat de-a lungul secolelor. Spania. Plaza de Toros Pentru a ajunge aici, trebuie să parcurgi o bună parte din Calle de Alcala. De la Puerta del Sol, treci prin Plaza Sibeles, cu fântâna monument reprezentând zeita fertilității, opera lui Michel, apoi te oprești în față la Puerta de Alcala, un monumental arc de triumf, creație sculpturală reprezentativă a lui Sabatini și Michel din anul 1778, dedicată regelui Carol al III-lea. Apoi te apropii de plaza de Toros, care este anunțată de departe prin ecourile unui fundal sonor învălmășit și incert. Vânzătorii de bilete pentru Corida, de fapt agențiile specializate, scot la vânzare mai întâi biletele mai scumpe și aceasta se petrece mai ales atunci când nu este afluență de public. Când în Spania începe fotbalul, cererea de bilete pentru Corida scade brusc și se pare că relațiile dintre Corida și fotbal sunt reciproce. Așa se face că trebuie să alergi pe la mai multe agenții pentru a obține cele mai ieftine bilete. Cu cât te apropii de locul spectacolului, cu atât emoțiile cresc și nimeni nu poate ascunde faptul că îl așteaptă cu un interes legitim și chiar cu oarecare neliniște. Înainte de a pătrunde în arenă, ți se oferă pe gratis un alt spectacol de o cu totul altă factură, dar la fel de interesant. Fete frumoase, îmbrăcate în toate culorile curcubeului, copii și puștani mai răsăriți, bărbați în toată firea, bătrâni burtoși și femei masive, se înscriu cu toții în cea mai dezordonată agitație, oferindu-ți cu mult vicleșug comercial, dar decent și fără insistență, tot felul de suveniruri, pliante, fanioane, tauri și spade, cărțulii despre Corida, scrumiere și farfurioare cu imagini din Madrid și câte și mai câte. Tot ce poate imagina mai tentant spaniolul pentru a le face pe plac miilor de spectatori, între care foarte mulți străini. Este o atmosferă de vacarm insuportabil, devenită pentru local niciun fapt banal obișnuit, dar care pentru un străin poate constitui un nimerit prilej de a-i surprinde pe spanioli în una dintre ipostazele cele mai caracteristice și mai firești de manifestare. Corida se desfășoară după un ritual cu reguli stricte, așa cum vom vedea însă, ele nu mai sunt astăzi respectate întru totul. În ciuda locurilor de la Cucurigu, Corespunzând biletelor ieftine după care am alergat, se poate urmări foarte bine întreg spectacolul oferit de cei trei toreadori, Torero, care înjunghie rând pe rând, destul de imoral de altfel și fără glorie, numai puțin de patru sau șase tauri de toate frumusețea. Desigur, nimeni nu poate susține că o luptă cu tauri nu constituie un moment de referință al unei călătorii în Spania, sunt însă mulți care privesc oarecare circumspecție acest spectacol. Două momente, deși nu singurele, îți lasă o puternică impresie de imoralitatea omului înarmat în fața taurului cu mâinile goale. Înainte de a se trece la jucarea taurului, apare călăul, picadorul, în postură de călăreț, ținând în mână o lance înfiorătoare. Știind ce rol ingrat are, el este huiduit de toată lumea. De pe cal se năpustește pur și simplu asupra sărmanului animal, înfiind i fără milă, dita mai lancea în spate. Și aceasta n-ar fi nimic, dar uh, figura se repetă de câteva ori, până când sângele țâșnește și roaie pe trupul strălucind de negrul compact al pielii. Este drept că loviturile nu-i sunt fatale taurului, ci au rostul de a-l pentru ca lupta ce urmează să fie mai înverșunată și mai gustată de public. În acele momente publicul simte totuși dificultatea în care se află animalul și îl fluieră pe cel de pe cal până când îl scoate din arenă. Parcă ai un sentiment de plăcută răzbunare când vezi cum un taur de vreo 600 de kilograme îl dă jos pe călău, acesta scăpând ca prin urechile acului de copitele și coarnele lui infuriate. Mai multă simpatia ai pentru calul nevinovat. Al doilea moment care nu-ți produce satisfacție este atunci când taurul... Aproape groghi primește lovitura de grație direct între coarne pentru a cădea ca secerat în aplauzele tot imorale ale spectatorilor. Și nici aceasta n-ar mai conta dacă dibăcia și iscusința toreadorului s-ar manifesta de la prima lovitură. La unii dintre ei, huiduiți este drept, se pot număra și zece încercări nereușite, în timp ce taurul se roagă parcă să fie nimerit acolo unde trebuie pentru a-și apropia moartea fulgerătoare care nu mai vine. N-am crezut că printre oamenii de cultură se pot crea impresii atât de diferite despre acest fenomen care rămâne Corida spaniolă. Am ales pentru ilustrare doar două texte aparținând unor timpuri diferite, unor zone depărtate și unor oameni care au demonstrat aceeași plăcere de a călători, dar totuși cu viziuni deosebite asupra modului în care se lasă impresionați de același fenomen, Corida. Iată de exemplu ce impresie avea marele sociolog român Mihai Ralea despre un asemenea spectacol. Citez. Intră apoi în arenă picadorii, călări pe bătrâne gloabe dezafectate, legate la ochi și care amintesc a idoma de preaspaniola Rozinanta. Aici e partea cea mai dezgustătoare a spectacolului. Taurul furios se repede cu coarnele în burta calului. Călărețul și calul sunt luați în coarne cu o putere uriașă și dați peste cap. În fine, momentul culminant e atunci când espada jură moartea taurului și pășește măsurat, grandoman, livid, înfășurat în pelerină neagră, încercând cu degetele înfricoșate tăișul spadei către animalul fioros și zbârlit. El trebuie să-l omoare dintr-o singură lovitură, înfingându-i sabia adânc după ceafă, așa ca să pătrundă inima. Dacă taurul nu moare numai decât, lovitura e greșită și huiduielile încep. Reziduri de viață crudă, pasionată, cu gust de sânge și de moarte." Încheia citatul. În schimb, pentru Teofil Gotie, care altminter ne-a lăsat o splendidă descriere a călătoriei sale în Spania, Corida înseamnă ceva ce nu poate avea asemănare. Citat Pretutindem se spune și se repetă mereu că în Spania gustul pentru luptele cu Taur se pierde din ce în ce mai mult și că civilizația le va face curând să dispare cu totul. Dacă civilizația va face acest lucru, va fi cu atât mai rău din partea ei, căci lupta cu Taur este unul dintre cele mai frumoase spectacole pe care mintea omului le-ar putea închipui vreodată. Dar ziua aceea n-a sosit încă și prea sensibilii scriitori ce susțin contrariul n-au decât să vină într-o zi de luni, între orele 4 și 5, la poarta Alcala, ca să se convingă că gustul pentru această feroce distracție nu-i deloc pe cale să dispară. Încheat citatul. Să nu uităm că aceste aprecieri erau făcute încă acum un secol și ceva și că gotie le-ar scrie probabil cu același temei și astăzi. Și totuși marele scriitor și călător sizează ceea ce nu te aștepți să facă un asemenea împătimit de Corida. Citat. Taurii nu sunt întotdeauna de o mare ferocitate. Unii sunt chiar foarte blânzi și n-ar dori nimic altceva decât să se culce liniștiți la umbră. După expresia deschisă și blajina a feței, se vede bine că ar prefera pășunea și nu arena. Întorc spatele picadorilor și lasă cu multă nepăsare pe Los ciulos să le fluture prin fața nasului capele colorate. Încheia citatul Corida este în realitate un spectacol mult mai complex. El nu se rezumă doar la jocul propriu zis al numeroșilor actori care, se perindă timp de două-trei ore prin fața zecilor de mii de spectatori, adesea extaziați, uneori intrigați, de multe ori nemulțumiți, dar totdeauna racordați cu toată ființa lor la ultimul act, moartea Taurului. Deși Toreadorul, Matadorul și ceilalți complici la acest deznodământ sunt cei care atrag aplauzele sau huiduielile spectatorilor, bunul simț ne face să credem că actorul principal rămâne totuși Taurul. Lupta propriu-zisă este agrementată cu un ceremonial dintre cele mai ingenioase și mai fastuase. În ultimii ani, acest ceremonial nu mai este respectat întru totul și dacă ar fi să apreciem spectacolul prin prisma regiei complete, cel puțin așa cum arăta aceasta acum un sfert de secol, este regretabil faptul că astăzi corida reprezintă un scenariu mult sărăcit și subțiat, tocmai în partea cea mai frumoasă și mai reconfortantă. Această evoluție spre o procedură simplificată se explică probabil prin presiunea unei vieți pre-alerte și prin dorința omului de astăzi de a ajunge cât mai repede la esența lucrurilor. Este foarte probabil că și astăzi se respectă faza din ziua premergătoare Coridei, constând dintr-o vizită medicală riguroasă a taurilor și a cailor ce vor lua parte la lupta de a doua zi, în cazul în care greutatea, vârsta, coarnele taurilor nu sunt regulamentare sau când caii nu corespund baremului prestabilit, corida se anulează pur și simplu. Spectacolul se desfășoară sub președinția unei autorități locale care îl dirija potrivit ritualului, ajutându-se de patru batiste de culori diferite. Pe cea albă o flutura atunci când deschidea spectacolul, când se trecea de la un act la altul, când se acorda toreadorului trofeul meritat, ori pentru a avertiza toreadorul asupra lipsei de îndemânare în omorârea animalului. Batista verde era utilizată când Taurul nu dădea dovadă de suficient spirit de combativitate sau când matadorul a primit deja trei avertismente pentru a nu fi reușit să se înscrie în timpul regulamentar în care trebuia să ucidă Taurul. Batista Roșie era scoasă în cazul în care Taurul se dovedea îndărătnic, refuzând să se apropie de Picador. În sfârșit, Batista Albastră se flutura în momentul în care Taurul ucis era ancorat de cai pentru a fi scos din arenă, făcând turul de pistă. Aceasta se întâmpla însă când Taurul a dat dovadă de noblețe și bravură în luptă. Potrivit aceluiași ritual la care s-a renunțat în mare parte astăzi, înainte de începerea spectacolului, toreadorul se prezenta în fața lojei oficiale, îmbrăcat într-o capă fastoasă și bogat ornamentată, etalând-o pe loja unui oaspete de seamă, rămânând acolo tot timpul luptei. Apoi el se înveșmânta cu o altă capă mult mai modestă cu care înfrunta animalul, când un torero a entuziasmat publicul la ultima sa Corida, el este primit cu ovații și aplauze, iar dacă l-a nemulțumit, este întâmpinat cu huiduiel și fluierături. Ieșirea taurului din boxă, unde a stat o zi și o noapte în întuneric, este anunțată prin fluturarea batistei albe. Este un moment ce atrage privirile încremenite spre poarta boxei, deschisă cu cheia aruncată din lojă de către președinte. Alte momente și evenimente care lipsesc din corida zilelor noastre privesc acordarea trofeelor Toreadorului. Muzica este o răsplată pentru executarea unui număr de o manieră admirabilă. Când un întreg tablou a fost realizat excelent, Toreadorului îi este permis să facă un tur de pistă. Când întreg jocul Toreadorului a fost impecabil, el primește una din urechile Taurului, iar când evoluția a fost magnifică, el primește amândouă urechile. Trofeul cel mai de preț care răsplătește o evoluție entuziasmantă sub toate aspectele de-a lungul întregului spectacol constă în atribuirea ambelor urechi și a cozii Taurului. În sfârșit, când publicul rămâne electrizat pur și simplu, când evoluția toreadorului nu încape niciun superlativ, în semn de suprema apreciere, el este purtat pe brațe de un public ajuns în delir. În Spania se mai practica odinioară un tip special de corrida, numită Rehoneo. Denumirea este dată de un fel de bastoane sulițe pe care, Rehoneadorul trebuie să le înfigă în spatele taurului în timp ce se află călare pe cal. Rehoneo, scris Rejoneo sau tauromachia, pe cal, presupune că ca întreg spectacolul să fie susținut de către rehoneador, numai de pe cal. El schimbă pe parcursul unei asemenea corii da un număr de patru cai pentru ca animalele să nu cedeze fatal oboselii intense la care le supune taurul. Când rehoneadorul nu reușește să ucidă taurul de pe cal, este obligat să coboare pe picioarele lui și să-și încheie misiunea a pied, folosind aceleași ustensile și procedee ca și toreadorul clasic. Aceasta presupune ca... Rehoneadorul să fie și un foarte bun toreador Procedura, ceremonialul și trofeele unui Rehoneo Sunt identice cu cele de la Corida Nu am găsit nicăieri originile în timp și nici în spiritul uman Al Coridei Spaniole În schimb, într-o galeria de Los Grandes Toreros Primul mare toreador este socotit Joaquin Rodríguez Supranumit Costiliares care a rămas celebru din anul 1748. Unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați toreador din timpurile noastre a fost Manuel Benitez, rămas în istorie sub numele de El Cordobez. În ciuda curajului eleganței și siguranței în mișcare, El Cordobez a fost ucis de un taur, semn de răzbunare a animalului pentru toți confrații săi dispăruți de-a lungul anilor în miile de Corida. Rusia, podurile și canalele nevei Poposim în cealaltă Veneția a Nordului, Sankt Petersburg. În orașul cu aproape 5 milioane de locuitori, al doilea camărime din Rusia după Moscova, fondat în anul 1703 de către luminatul țar Petru cel Mare, impresionează în primul rând arhitectura sa întinsă pe orizontală, într-o armonie și de o mai rar întâlnite pe mapa mond. Oraș al Revoluției Bolșevice, dar și al culturii și artei, Sankt Petersburg, este structurat urbanistic, vorbind, pe cele două brațe ale nevei care se unesc chiar în fața hotelului fost Leningrad, de unde am admirat și eu o larga panoramă spre ermitaj, spre amiralitate și catedrala Isakievski, ori fortăreața din apropiere, cu silueta simplă și înaltă a turnului său central, numită Petropavlovsk, folosită multă vreme și ca închisoare. În lumea turistică internațională, podurile orașului au devenit însă cel mai specific simbol, alături de nopțile albe care durează de la 10 la 15 iunie până la 25 iulie. Podurile Sankt Petersburgului ar putea fi împărțite în două categorii, cele construite pe canalele interioare și cele construite pe Neva. Primele sunt miniaturale, cu arhitectură veche și bogată, cu statui și basoreliefuri la capete, cu grilaje din metal splendid filigranate. Podurile peste Neva, mai ales cele peste Balșaia Neva, au un statut aparte în ambianța și peisajul orașului. Pentru a admira cât mai multe dintre podurile peste canale, n-ai decât să alegi una din două posibilități. Să străbați orașul perpedes și atunci le admiri ca pieton, permițându-ți popas și răgaz chiar pe ele, sau să te îmbarci la unul din debarcadere pe un vaporaj lent, nu pe o rachetă, și atunci le acorzi mai puțină atenție, căci ghidul îți explică în detaliu principalele monumente de arhitectură ce îmbracă armonios cheiurile. Merită să ne oprim puțin la podurile construite peste câteva canale interioare ale Sankt Petersburgului. Cele mai frumoase și mai interesante poduri le întâlnești pe canalul Fontanka. Acest canal, lung de 6,7 km și lat de 30 până la 70 de metri, pornește din Neva în dreptul grădinii de vară și se varsă tot în fluviu lângă clădirea Amiralității, care încheie splendid cel mai frumos bulevard al orașului, cunoscut în întreaga lume sub numele de Nevsky Prospect. O călătorie de agrement pe Fontanka începe de la podul Anichikov, numit astfel după un important om de arme al lui Petru cel Mare, care a construit la începutul secolului XVIII primul pod din lemn. Cel care se vede astăzi a fost ridicat în anul 1841. Valoarea lui istorică și arhitectonică stă în grilajul filigranat în metal și mai ales în cele patru sculpturi, reprezentând patru cai în poziții diferite. În perioada 1785-1788 au fost construite peste acest canal șapte poduri asemănătoare, dintre care cel mai bine s-a conservat până astăzi podul ce poartă numele savantului Lomonosov. Cele două turnuri pilon care străjuiesc deschiderea centrală constituie nu numai elemente de frumusețe, ci fac parte din osatura de rezistență a podului. El amintește de Tower Bridge din Londra. Podul Obuhov a fost reconstruit de mai multe ori până când, în 1940, i-a fost dată forma actuală. A fost lărgit considerabil, arcadele din fier beton au fost placate cu granit, iar pe pod au fost amplasate frumoase obeliscuri, tot din granit, și lampioane romantice. Un alt pod ce reprezintă un interes deosebit este cel numit egiptean. Construit în 1826, el avea în capete patru obeliscuri, amintind de cel din Place de Concorde din Paris și tot atâția sfinx din Fontă. În anul 1905, când pe pod a trecut un escadron al Cavaleriei Imperiale, din cauza efectului de rezonanță, podul s-a prăbușit în apă. Numai cei patru sfinși au putut fi recuperați și ei și-au regăsit locul la capetele noului pod, reconstruit în același stil egiptean, abia în 1955. Undeva pe cheiul canalului Fontanca, o placă amintește că la numărul 185 se află casa părinților marelui poet Pușkin, care a locuit în ea între 1817-1820, după ce își va fi petrecut câțiva ani lângă oraș, urmând liceul din țar selo, astăzi frumosul orașel Pușkin. După ce trece de podul staro Kalininka, canalul se varsă în Neva, în apropierea punctului în care a fost construit crucișătorul Aurora, cu rolul și semnificația bine cunoscute pentru Revoluția din Octombrie. Canalul Kriukov, a fost construit între anii 1717-1720 pentru a uni Neva cu afluentul său mai mic, Moica, iar la sfârșitul secolului al XVIII-lea, canalul a fost prelungit până la Fontanca. Canalul are o lățime de 23 de metri și o lungime de numai 1,13 kilometri. În afara puținelor poduri, dar la fel de frumoase, care se pot admira de-a lungul cheiului, întâlnești piața teatrului și clădirea teatrului de operă și balet Kirov, reputat în lumea întreagă datorită măestriei artistice deosebit de înalte, pe care a atins-o în îndelungata sa experiență de peste 200 de ani. Canalul Moica, lung de 4,6 km și la de 40 de metri, este traversat și de frumoase poduri, toate cu balustrade din metal forjat minatural, iar unele cu frumoase lampioane la capete, între care se disting prin coloritul specific, podul albastru și podul roșu. Moica străbate cea mai interesantă parte a zonei centrale a orașului, de-a lungul cheiului, Întâlnești multe monumente de arhitectură, între care Catedrala Isakievski, ansamblul numit Noua Olandă, Palatul Stroganov, Castelul Mihailovski, Palatul Iusupovski și altele. Deși mai puțin estetice, dar mai monumentale, Podurile peste neva atrag mai mult interesul turiștilor, mai cu seama al celor străini și, în special, noaptea, dar mai ales în nopțile albe. Atunci asiști la un dublu spectacol. Unul este oferit de ambianța generală creată de lumina naturală, puțin imponderabilă față de ce știm și trăim noi în mod obișnuit acasă, fiindcă soarele, deși a apus de mult, încă mai are puterea să-ți permită citirea ziarului la ora 1 noaptea. Celălalt spectacol are tot un caracter neobișnuit de unicat. El este așteptat cu emoție de toți cei veniți de pe alte meleaguri și nimeni nu socotește cotește că face un efort rămânând pe străzi și pe bulevarde până la ora 2 noaptea. Atunci ei se adună în grupuri gălăgioase, îndreptându-se spre cheiurile nevei, ca să fie de față la momentul în care se declanșează ridicarea podurilor pentru a lăsa vapoarele să treacă în ambele sensuri dinspre și spre Marea Baltică. La ambele cheiuri ale Nevei, turiștii creează o atmosferă dezordonată, dar nu stânjenitoare, căci nimeni nu se mulțumește numai cu un act al spectacolului, toți vrând să admire cât mai multe poduri ridicate și să urmărească trecerea lină și înceata a vapoarelor de diferite mărimi. În această atmosferă, o plimbare pe neva se transformă dintr-un simplu agrement într-o delectare spirituală și sufletească, fiindcă asiști la tot ce-ți poate oferi Sankt Petersburgul mai frumos pe timp de noapte albă. Abia spre orele 4-5 dimineața îți pui problema oboselii și, dacă mai ai putere, îți permiți să întârzii prin oraș când soarele își face iarăși apariția după câteva ore de absență. Elveția, Palatul Națiunilor Pe cât de răstrâns ca arie și ca populație este orașul Geneva, are numai 160.000 de, de locuitori, pe atât de celebru este pe plan internațional. Situat în partea vestică a Elveției, pe malul lacului Lehman, Geneva, acolo unde Ronul își rea cursul de fluviu, după ce se va fi odihnit în lac, Geneva este o bijuterie urbanistică. Având drept fundal Alpii, orașul se învârtește parcă în jurul celei mai înalte fântâni arteziene din Europa, un jet de apă țâșnind din largul lacului la înălțimea de 140 de metri. Undeva într-un parc imens situat pe o colină domoală se află Palais de Nation, primul sediu european al ONU, unde își desfășoară activitatea aproape 200 de organizații internaționale. Cariera internațională a orașului avea să creeze cu timpul acel spirit de la Geneva care s-ar traduce prin favorizarea concilierii în respectul reciproc al pozițiilor și convingerilor fiecăruia, căutând de soluții echitabile și generoase într-un spirit de înțelegere și toleranță, perseverarea în dialog în serviciul întregii umanități. Această carieră a început în anul 1919, când la Geneva se stabilește sediul Organizației Internaționale a Muncii. Odată cu desemnarea orașului drept sediu al Ligii Națiunilor în 1920, prezidată mai târziu strălucit și, în două rânduri, de marele nostru diplomat Nicolae Titulescu, se confirmă definitiv vocația internațională a orașului lui Voltaire și a lui Rousseau. Dintre organizațiile mai importante care își desfășoară activitatea la Geneva în Palatul Națiunilor, amintim Organizația Mondială a Sănătății, OMS, Comitetul Internațional al Crucii Roșii, Comisia Economică ONU pentru Europa, GATT, Uniunea Internațională pentru Telecomunicații, Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, de asemenea, la Geneva, în anul 1964, s-a ținut prima conferință ONU pentru comerț și dezvoltare, organism instituționalizat menit a contribui la promovarea pe baze echitabile a dialogului Nord-Sud. Tot la Palatul Națiunilor începeau acum peste trei decenii lucrările conferinței pentru dezarmare. Palatul Națiunilor este o construcție clasică cu o arhitectură sobră, armonioasă, bine echilibrată. Un nou centru internațional de conferințe a fost construit în anii din urmă pentru a satisface necesitățile crescânde ale unei activități internaționale tot mai intense și mai laborioase. Alături de vechiul palat, noua construcție conferă orașului un plus de noblețe arhitecturală. Faptul că Geneva găzduiește al doilea sediu ONU, primul și cel mai important este cel de la New York, Precum și că aici își desfășoară activitatea un număr impresionant de organizații internaționale, i-a adus orășelului o notorietate pe plan mondial, greu de întâlnit la alte orașe de a lui. În plus, această împrejurare l-a propulsat pe traiectoria unui flux turistic de primă importanță. Este drept la această Nouă valență contribuie din plin și valorile intrinsece ale Genevei, căci tezaurul arhitectonic, artistic, cultural, istoric, adunat aici de-a lungul secolelor, este deosebit de bogat și divers. Ucraina – Cehov la Ialta Vizitându-i câteva dintre mărturiile sale culturale și artistice, am aflat multe date noi despre oamenii mari care și-au legat într-un fel sau altul viața de aceste ținuturi. Scrisori către prietenul meu Marco Polo, pista 4 Crimeea și în special Ialta este puternic marcată de ilustre personalități ale culturii rusești. Pe aici a trecut Pușkin folosind drept mijloc de transport calul atunci când a traversat munții. Generalul Kutuzov, Mayakovski, Stanislavski, Shaliapin, Lev Tolstoi, Gorki și mulți alții au trecut sau au rămas mai multă vreme în acest paradis al naturii binefăcătoare sub raport medical și tonică seducătoare sub aspectul frumuseților naturale pure. O personalitate a literaturii ruse de la acum până a ultimelor două veacuri și-a lăsat însă cele mai puternice amprente asupra micului oraș Ialta. Grav bolnav, scriitorul rus a trăit aici cinci ani, ultimii ai vieții. Ați ghicit probabil că am în vedere pe Anton Pavlovic Cehov, atât de bine cunoscut iubitorilor taliei din țara noastră. Cehov vine prima dată în Crimea în anul 1888, dar i-au trebuit cinci vizite pentru a se hotărâ să rămână definitiv aici. Aceasta se petrecea după zece ani... În anul 1898, când boala de plămâni de care suferea se agravase alarmant, iar medicii îl sfătuiseră să aleagă Ialta ca șansa în sănătoșirii sale. I-au trebuit câțiva ani până când să-și construiască o vilișoară în care a locuit singur, fiind stăpân exclusiv pe curte și grădină, bucurându-se de liniștea mult dorită și atât de necesară. Casa lui din Ialta, numită și Vila Alba, este sugestiv descrisă de scriitorul și prietenul său, Cuprin. Acesta spune că, citat, Vila Alba, construită departe de oraș, este cea mai originală casă din împrejurim. Albă și curată, casa are o plăcută asimetrie fără un stil bine definit, este dotată cu belvedere sub formă de turn, cu verandă la parter și terasă la etaj, cu ferestre variind ca dimensiuni. Muzeul de astăzi, amenajat în memoria lui de către sora scriitorului care a trăit aici 58 de ani, conservă intacte lucrurile personale, mobilierul și amplasamentul acestora. Aici Cehov și-a scris sau definitivat multe dintre operele sale de căpetenie, cum ar fi nuvelele Căsătoria, Dama cu cățelul, precum și două piese de teatru, între care Trei surori, jucată și la noi cu deosebit succes. În anul 1901 pleacă la Sevastopol împreună cu Maxim Gorchi, care locuia vremelnic la el, pentru a-și vedea reprezentată în premieră piesa Unchiul Vania, după... Un an îi face o vizită și lui Lev Tolstoi la Gaspra, unde acesta, la fel de bolnav, scria la opera sa Haji Murad. De altfel, pragul casei scriitorului a fost călcat și de alte personalități, cum ar fi confrații săi Korolenko, Bunin, Kuprin, oamenii muzicii ca Rachmaninov și Shaliapin sau oamenii scenei ca Stanislavski sau Nemirovici Dancenko. Semnele date lui Cehov ca și ale trecerii sale prin Ialta sunt multe. Teatrul din oraș îi poartă numele ca și un sanatoriu. Scriitorul a fost și un mare iubitor și susținător al celor năpăstuiți și bolnavi, organizând acțiuni de ajutorare materială și financiară a lor. Multe străzi din localitățile litoralului și o școală din Ialta poartă numele marelui cetățean al orașului și al crimeii. Slovenia, Postoina Revin la Ljubljana într-o stare de spirit cu care puteam intra în peșteră fără nicio emoție, dar faptul s-a petrecut a doua zi. La ora opt înainte de deschidere, eu mă și aflam la intrare. Nu știam că în acel an se înregistrase recordul absolut de vizitatori, peste 11.000 într-o singură zi. Documentarea mea a fost încă o dată deficitară. Tocmai atunci se împlineau 150 de ani de la deschiderea peșterii în 1823. Așa se explică de ce în anul 1973 numărul vizitatorilor atinsese cifra incredibilă pentru o peșteră de 11 milioane. Dacă Finlanda este supranumită țara celor o mie de lacuri, iar Veneția orașul celor peste o sută de insule, Iugoslavia este țara celor zece mii de peșteri. Înainte de a intra în întunericul ei, ajunsesem cu mult mai devreme de ora deschiderii, mi-am rotit ochii în toate părțile pentru a mă familiariza cu spațiul și mediul înconjurător, dar și pentru a nota câteva elemente caracteristice ale zonei. Nu mă interesau chioșcurile cu de toate, nici hotelurile, ca de obicei, sau restaurantele cu terase largi. Mi-a plăcut însă să rețin numele celui mai frumos hotel căruia îi se spune atât de adecvat, Iama, adică peșteră. Tot în zonă descoperi Institutul pentru Cercetarea Carstului, dar nici acesta nu mă putea interesa de vreme ce timpul îmi era măsurat în câteva ore. După ce termin de ale tuturor punctelor care, în realitate, nu mai interesau, dar o făceam așa ca să-mi petrec timpul în mod cât mai plăcut, mă instalez printre primii la intrare, unde străjuiau două ușuri din fier vopsit în portocaliu, ca și trenulețul dinăuntru, dacă nu mă înșel, așteptând oamenii casei să le deschidă precum în basmul lui Sesam. În mai puțin de o jumătate de ceas eram adunați deja cam o sută de indivizi, deci clienți suficienți pentru cele trei trenulețe. Împărțirea pe nații, deci și după limbile vorbite de ghis, nu se făcea de la intrare, ci abia în momentul în care coborâm din vagoanele confortabile, care nu se deosebesc prea mult de cele care circulă prin eforie Nord sau Mamaia. Intru printre primii și mă îmbarc alături de alți 30-40 de oameni, între care precumpăneau vârstnicii și femeile. Era prima oară când observam această anomalie a turismului modern, ca să nu-l numesc monden, dar cu anii m-am obișnuit cu structura populației turistice, în Occident mai ales. La această imagine aveam să adaug pe parcurs una la fel de surprinzătoare, aceea a prezenței celor foarte, foarte tineri. Ca în orice peșteră, și aici temperatura este relativ constantă, atât vara cât și iarna. În cazul postoinei, mercurul termometrelor oprinduse invariabil la 8 grade cu plus. Nu se putea spune, deci, că era o temperatură insuportabilă, dar oricum suficient de recoroasă pentru ca mulți dintre cei pătrunși în pântecele pământului să-și fie acoperit îmbrăcămintea sumară cu pături sau halate călduroase primite prin grija gazdelor la cerere. Toamnă fiind, eu mă simțeam pregătit pentru orice vreme. La o răscruce de drumuri, citește galerii, observ plăcuțe indicatoare pe care era scris. English, Russian, Deutsch și francez. Uh, nu stau la îndoială și mi-aleg plăcuța cu English. Ca și celelalte grupuri, și al nostru urmărea cu interes și cu atenție distributivă explicațiile ghidului, simpatic și bun cunoscător nu doar al fenomenelor caracteristice, ci și al istoricului legendelor și anecdoticii peșterii. Postoina este o peșteră cunoscută încă de acum opt secole, dacă ar fi să dăm crezare inscripțiilor de pe pereți, a căror descifrare a permis concluzia că peștera a fost descoperită prima dată în anul 1213. Au fost necesari însă peste 600 de ani pentru ca descoperirea ei modernă să intre în istoria contemporană a peșterilor, transformând astăzi postoina într-un loc de pelerinaj zilnic. Speologul elvețian Herzog a clasificat peștera Medus din Pirinei, descoperită în anul 1949, a treia din lume ca frumusețe, dar nu trebuie să surprindă faptul că într-un secol și jumătate, perla supământeana a Sloveniei a devenit și a rămas cea mai celebră și cea mai căutată peșteră de pe glob. Tot firesc trebuie să ni se pară și faptul că la această celebritate contribuie în mod convingător preocuparea administrației și autorităților pentru vizitarea ei optimă, astfel încât aceasta se desfășoară pe cât de disciplinat și chiar confortabil, pe atât de instructiv, plăcut și în deplină siguranță. Aflăm în continuare că, la crearea peșterii, contribuția cea mai însemnată îi revine pârâiașului Pifka. După ce și-a făcut datoria timp de milioane de ani în subteran, lăsând de atunci încoace restul elementelor naturale să acționeze pentru modelarea în fel și chipa pereților, plafoanelor și dușumelei peșterii, râulețul Pivca izbucnește la suprafață după un drum lung de 15 km în întuneric. De aici, prin intermediul altor cursuri de apă, ajunge în Sava, apoi în Dunăre, aducând parcă și pe teritoriul românesc ceva din misterul postoinei pentru a-l împrăștia în cele din urmă în apele mării. Ceea ce vizităm noi este doar o mică parte din cei 23 km de fenomene hidrocarstice orânduite în șase peșteri. Se pare că terminologia utilizată pentru a desemna anumite forme și culori născute din cele două elemente fundamentale ale oricărei peșteri stalagmitele și stalactitele, este foarte asemănătoare în toată lumea. Acest lucru nu trebuie să mire câtuși de puțin, căci însăși fenomenele subterane din peșteri sunt similare, uneori uimitor de asemănătoare. Și aici am văzut turnuri din Piza, Maica Domnului cu pruncul, catedrale, elefanți, draperii și perdele, macaroane și tapiserii. Și la postoină am zăbovit mai mult în imense, diforme cum sunt cele numite sala Paradisului, sala Podului Rusesc, sala Lacrimilor Sumbre, ale Tartarului, sala Calvarului. Cea care reține pentru multă vreme atenția și care se impune cel mai ușor memoriei, datorită destinației mai puțin obișnuite, este sala numită Bal. Legenda spune că aici se organizau concerte și baluri, iar băutura era ca la ea acasă. De altfel, se pare că nu este o pură legendă, întrucât un speolog român ne asigură că o utilizare asemănătoare i-a fost rezervată recent, sala adăpostind unul dintre congresele internaționale ale speologilor, urmat de un concert simfonic. Din punct de vedere biospeologic, postoina prezintă o importanță incomparabilă cu altor peșteri. Aici, în anul 1831, a fost descoperită o nouă specie de coleoptere numită Leptodirus Hohenvarti. un fel de gândac asemănător furnicii foarte rar întâlnit în viața supământeana a terei. Dacă specialiștii iugoslavi nu ar fi creat o rezervație naturală în inima peșterii, interesul turistic și utilizarea ca a acestei capodopere a naturii ar fi determinat în scurt timp dispariția ei. Ca și omulul, un alt animal unicat al postoinei, cu aspect de șopârlă, dar de dimensiuni mult mai mari decât colocatarul amintit mai înainte. Din cauza fluxului mare de vizitatori, timpul de ședere în peșteri, am în vedere turiștii obișnuiți și nu pe cei de specialitate, este insuficient. Este ceva asemănător cu ceea ce se întâmplă când te afli într-o galerie de artă celebră. Ai vrea să mai zăbovești în fața unui tablou, dar programul încărcat nu-ți permite. Cu singura deosebire că în fața unei pânzeți trebuie... Anumite cunoștințe de specialitate pentru a-i pătrunde tainele, invizibile la prima vedere, sensurile mai adânci, tehnica folosită de maestru, în timp ce în fața unei concrețiuni, oricâte nuanțe subtile ar poseda și aretala, nu-ți trebuie nimic mai mult decât o mare dragoste pentru natură, precum și puterea de a te uimi sau a te lăsa uimit de ceea ce îți poate oferi ea. ANGLIA în vizită la Madame Tussauds Mulți dintre noi cunoaștem de sigur că, printre diversele și interesantele atracții ale capitalei britanice, se numără și faimosul muzeu al figurilor de ceară, căruia toată lumea îi spune pe scurt și simplu, Madame Tussauds, după numele celei care l-a fondat în urmă cu aproape 200 de ani. Deși asemenea expoziții au proliferat rapid în ultimele decenii, fiind răspândite în multe orașe din lumea occidentală, nimeni nu contestă celebritatea unică a muzeului londonez, iar aceasta se datorește atât întâietății în timp, cât și calității deosebite a exemplarelor, la care trebuie să adăugăm, probabil, și tematica diversă și interesantă pe care o acoperă. Ca unul care a avut privilegiul de a se afla în Marea Britanie, mărturisesc că nu am rezistat tentației de a vizita expoziția, cu toate că nu eram la prima cunoștință cu această modalitate sui generis de transfigurare, hai să-i spunem artistică, a unor personaje și evenimente celebre din cultura, civilizația și istoria unor țări și popoare. Un impediment ar fi putut consta în prețul biletului de intrare, mai mult decât piperat, 5. Lire jumătate. Dar atunci când primești unul free of charge și mai obții și un ghid personal, parcă-ți mai dă mâna să scrii despre Madame Tussauds. Este foarte dificil să descrii un asemenea muzeu, dar este și mai anevoios să redai simțămintele pe care ți le creează vizitarea lui. Faptul că te afli față față, în mărime naturală și într-o ambianță firească, lejeră, cu personalitățile dintre cele mai outstanding din diferite domenii, spații și perioade, este atât de copleșitor prin neobișnuitul său, încât la un moment dat paradoxal ai senzația și simți nevoia de a intra în vorbă cu ele. Pe de altă parte, reconstituirea fidelă, inclusiv prin spectacole de sunet și lumină, a unor evenimente sau numai a unor fapte istorice, te introduce într-o atmosferă la care parcă particip efectiv. Dar, cum spuneam, ne fiind în stare să fac o descriere a exponatelor propriu zise, și dacă aș face-o, ea nu ar putea sugera decât foarte vag cele văzute, m-am gândit că n-ar fi lipsită de interes o scurtă incursiune în lunga, întortocheata istorie mai puțin cunoscută a acestui muzeu. Îmi voi permite totuși în completare câteva exemplificări ale tematicii lui, ca și revelarea câtorva aspecte mai exciting în legătură cu modul în care unele personalități au ajuns la Madame Tussauds. În anul 1761, la Strasbourg, în Franța, vedea lumina zilei Maria Groscholz, devenită mai târziu prin căsătoria cu inginerul constructor François Tussaud, Madame Tussaud. La vârsta de șase ani este luată de mama sa la Paris, instalându-se împreună în casa doctorului Philippe Curtius, care își câștigase deja o frumoasă reputație ca artist, modelator de figuri de ceară. În anul 1770, Curtius deschide la Paris o expoziție cu asemenea opere realizate în mărime naturală, bucurându-se de un succes fulgerător, fapt atestat și de vizitarea expoziției de către perechea regala a Franței. Sesizându-i talentul de modelator în ceară pe care și-l manifestase de mic copil, Curtius o inițiază pe Maria în tainele acestei arte și o antrenează în executarea diferitelor figuri, astfel încât la vârsta de 17 ani, viitoarea Madame Tussaud îl creează pe Voltaire, prieten al doctorului Curtius, figura marelui scriitor-filozof putând fi și astăzi văzută în muzeu. Doi ani mai târziu, Maria este desemnată să se ocupe de educația artistică a sorei lui Luisa al XVI-lea, Elisabeta, fapt ce o va face ca următorii nouă ani să-și petreacă la Palatul de la Versailles. Revoluția burges-democratică franceză de la 1789 o găsește în casa doctorului Curtius, revenit aici după îndelungata ședere lângă Paris. Creația artistică a doctorului devine tot mai recunoscută și apreciată, iar eleva lui, socotită și ea de acum o autoritate în materie, primește misiunea de la oficialitățile franceze să ia măștile mortuare ale personalităților politice decapitate prin ghilotina în condițiile social-politice de atunci. În 1794, dr. Curtius decedează, lăsând o pe Maria în calitatea de unic moștenitor, să continue administrarea, organizarea și conducerea expoziției. Din căsătoria Mariei Groșolț au rezultat doi copii. În anul 1802, ea se va hotărâ să-și părăsească soțul și să plece din Paris, trecând canalul mânecii și oprindu-se la Londra. A luat cu ea pe fiul cel mare și nu va mai reveni niciodată la Paris. Următorii 33 de ani vor fi pentru Madame Tussaud o perioadă îndelungată de bogată activitate în legătură cu expoziția figurilor de ceară. Ea întreprinde călătorii și turnee artistice în marile orașe britanice, preocupându-se direct de organizarea expoziției în primării, teatre și alte locuri publice de mare afluență. Tot ea se ocupa de amenajarea expoziției, de iluminat ca și de celelalte aspecte tehnice. La vârsta de 74 de ani, obosită de atâtea călătorii și firește de organizarea întregii activități financiare a firmei pe care o conducea, Madame Tussaud se hotărăște să-și stabilească expoziția cu caracter permanent la Londra, în locul numit «The Bazaar», era o clădire de pe Baker Street, în care expoziția avea să funcționeze mai multe decenii. Ultima lucrare executată de ea a fost un autoportret realizat la vârsta de 81 de ani, înainte cu 8 ani de a muri, exponat prezent și azi în expoziție. După moartea sa în 1850, expoziția și, bineînțeles, afacerile au trecut din mână în mână, prin succesiune, la diferiți moștenitori din tată în fiu. Ultimul Tussaud, un strănepot al celebrei artiste, a condus treburile companiei până în 1967, când a încetat din viață. Interesant este faptul că toți descendenții întreprinzătoarei femei au fost implicați nu numai în problemele de conducere a companiei, ci și în continuarea creației artistice, dovedindu-se și ei talentați modelatori în ceară. În anul 1884, expoziția se mută în actualul sediu pe Merrill Road, în imediata apropiere a unei stații de metrou. În anul 1890, expoziția a fost modernizată prin electrificare, iar în 1909, una din încăpere a fost transformată în sală de cinema, unde se proiectau filme Free of Charge. În timpul primului război mondial, expoziția a fost deschisă pentru soldații veniți de pe continent. Ei n-apucau să o viziteze, fiindcă, obosiți fiind, se vedeau adormind pe dușumea și pe canapele. Fiindcă John Tudor Tussaud, directorul de atunci, avea cinci copii în armată, el ordonase ca soldații să nu fie deranjați. În 1925 se produce un incendiu pus pe seama instalației electrice, expoziția fiind distrusă aproape complet. Ea se va redeschide abia după trei ani cu o sală de cinema de 1700 locuri, un restaurant, noi figuri de ceară și câteva din modelele depozitate, deci salvate de la incendiu. Expoziția a fost vizitată în prima zi de 24.000 de persoane. Declanșarea celui de-al doilea război mondial în 1939 a determinat transportarea și adăpostirea la loc sigur a celor mai multe modele existente, dar expoziția a continuat să fie deschisă, în ciuda prea puținilor vizitatori. În 1940, un bombardament cauzează grave degradări muzeului. Perechea regală, George, al șaselea și Elisabeta, a făcut o vizită la fața locului, fapt ce confirmă importanța muzeului. În locul craterului creat de bombe, ulterior se va amenaja splendidul planetarium de astăzi. Expoziția a fost și continuă să fie reînnoită sistematic, renunțându-se la unele exponate, adăugându-se altele noi, în funcție de evoluția celebrităților și de interesul pe care îl stârnesc anumite personalități în rândul publicului la un moment dat. Realizarea unei figuri de ceară durează aproximativ trei luni, iar procesul de creație este destul de complicat, cele mai multe dificultăți provenind de la realizarea capului. În anii din urmă se înregistrează cam două milioane de vizitatori anual. Pentru comparație și nu numai cantitativ, arătăm că British Museum este vizitat anual de 4 milioane persoane, tot atâția cât urcă pe turnul Eiffel. Deși muzee de ceară pot fi vizitate în multe orașe ale lumii, de exemplu, unul foarte reușit se află în plin centrul Madridului, în piața Colon, unul singur, cel din Amsterdam, beneficiază oficial de aceeași denumire cu acelui londonez. Acesta a fost înființat în 1970 prin achiziționarea unor modele și figuri originale aflate în depozitul muzeului din Londra. În prezent, compania... Din anul 1889 muzeul a fost înregistrat și are statul de companie, mai deține Warwick Castle, Chessington Zoo, iar în 1983 a deschis o nouă expoziție de profil intitulată Royalty and Empire, Regalitatea și Imperiul. Este amplasată la Windsor, reședința particulară a reginei, și Eton Central Station. Expoziția înfățișează aspecte de la sărbătorirea a 60 de ani de la urcarea petron a reginei Victoria, 1837-1901, eveniment cunoscut de englezi sub frumoasa formulă de The Queen Victoria's Diamond Jubilee. Tot de compania Madame Tussauds aparține și The London Planetarium, deschis în urmă cu peste trei decenii în imediată apropierea muzeului. În 1980 a fost amenajată Galeria Astronomilor, în care, pe lângă portretele lui Ptolemeu, Copernic, Galilei, Newton și Einstein, vizitatorul este introdus în lumea fascinantă și încă misterioasă a Universului, deslușindu-i se multe din tainele sale. Un proiector uriaș, două tone greutate și compus din 29.000 piese, te poartă în universul infinit al stelelor, planetelor, cometelor și galaxiilor, imaginile fiind însoțite de un document comentariu al însuși directorului John Ebdon. În general, personajele istorice sunt recreate după tablourile cele mai sugestive pentru particularitățile personalității respective. Celebritățile în viață sunt modelate chiar la sediul expoziției, oferind un așa-numit sitting, ceea ce se poate traduce prin pozare, lucru ce se realizează într-un conservatorii, fie acasă la ele sau în cabinetele de lucru, în hoteluri, etc. Să trecem acum în revistă câteva din personajele existente la Madame Tussauds. Tussauds este citirea în engleză a numelui franțuzesc Tussauds, care se scrie T -U -S -S -A -U -D. T-U-S-S-A-U-D. sau Tussauds. Agatha Christie a preferat să fie modelată cu îmbrăcămintea din garderoba personală, în timp ce Liza Minnelli a cerut ca sculptorul să-i facă o vizită la hotelul Savoy din Londra. Membrii valoroasei formații Beatles au fost modelați din nou în anul 1985, fiind înfățișați așa cum au solicitat mii de admiratori, în aceeași costumație, stând în picioare în jurul unei pianine. Humphrey Bogart apare în muzeu precum era în rolul din filmul Casablanca, iar Larry Hagman, G.R., a fost prezent la muzeu pentru a se lăsa măsurat și fotografiat. El a preferat să apară așa cum arăta în rolul din atât de cunoscutul și apreciatul serial TV, Dallas. În sala destinată superstarurilor se recurge la efecte sonore și luminoase pentru a convinge mai les neasupra valorii celui prezentat. Așa este cazul celebrului boxer, Delay Thompson, al faimosei cântărețe Dolly Parton, al cântărețului de culoare Michael Jackson. Acesta din urmă a venit la Londra în 1985 special pentru a viziona expoziția, înainte ca aceasta să-și deschidă noua sală a superstarurilor. În The Grand Hall sunt prezenți regi și regine ale Angliei, impresionează, în special prin acuratețea coloritul și finețea execuției vestimentare, grupul statuar format din Henric al VIII-lea și cele șase soții ale sale, între care și Anne Bryan, care avea să dea naștere reginei Elisabeta I, cunoscută și sub numele de The Virgin Queen. Bunicul reginei Victoria, George al III-lea, a fost cel care a acceptat pentru prima dată să îi se execute portretul în timpul vieții, pozându-i chiar maestrei Tussaud în anul 1809. Această împrejurare a deschis o tradiție, astfel că și actuala regină a pozat de mai multe ori ca și alți membri ai familiei regale, dintre care se distinge tabloul complex executat foarte recent, înfățișând căsătoria prințesei Diana cu prințul Charles. Scrisori către prietenul meu Marco Polo, pista 5 Oameni politici și personalități militare, literare, artistice, sportive, de ieri și de azi, între care Bonaparte, Churchill, Lincoln, Dickens, Shakespeare, Anderson, Picasso, acceptă să te apropii de ei și să-i studiezi în voie ceea ce în condiții naturale este mai dificil de realizat, deoarece, așa cum afirmă specialiștii de la muzeu, fără relații personale apropiate, sunt foarte puține șanse de a studia în detaliu chipurile unor personalități care influențează viața multor oameni. Televiziunea și presa îți pot oferi elemente de identitate, în timp ce una din atracțiile permanente ale expoziției Madame Tussauds este libertatea de a te afla mai mult în preajma lor fără sentimentul de teamă și intimidare. Încheia citatul. Camera ororilor îți produce într-adevăr oroare și o stare de proastă dispoziție. Imaginile nu sunt deloc reconfortante sub raport psihic. Dacă ai sânge rece, te poți alege cu unele frânturi de istorie, cum ar fi decapitările prin ghilotină ale lui Louis al XVI-lea și Marie Antoaneta, utilizarea scaunului electric, reconstituirea unor crime care se bucură de o tristă faimă. Vizita la Madame Tussauds se încheie cu unul dintre cele mai importante momente din istoria Angliei. Este vorba de bătălia de la Trafalgar 1805, în care, este drept cu prețul vieții, amiralul Nelson l-a învins pe invincibilul Bonaparte. Această secțiune a expoziției a fost deschisă în 1966. Tunul reginei Victoria a fost pus în funcțiune numai pentru a se putea înregistra zgomotul produs, creând astfel un element de verosimilitate atmosferei în care a început crâncena bătălie navală. Întreaga amenajare și compoziția sălilor respective, prin zgomotele și luminile specifice unei lupte pe mare, îți creează senzația de participare la evenimentele de acum 200 de ani. Probabil că la câștigarea acestei bătălii au cântărit mult și cuvintele înscrise pe drapelele de luptă ale lui Nelson. Anglia așteaptă ca fiecare om să-și facă datoria. O vizită la Madame Tussauds este într-adevăr o experiență unică și, prin ceea ce-ți oferă timp de câteva ore, te introduce într-o lume cu totul neobișnuită, dar în bună măsură, cu puternice valențe instructive și de divertisment sobru. Franța. Grota miraculoasă Lourdes. Se scrie Lourdes. Seara la orele 10 suntem în gară. Vizăm din vreme biletele pentru trenul direct de Tarb, un oraș ceva mai mare, situat puțin la nord-est de Lourdes. Tarb se scrie Tarbes. Încheiem scurta ședere la Paris, pornind spre Spania via Lourdes. Ne instalăm într-un vagon corai, de culoarea portocalei, în general foarte confortabile, cu o suspensie perfectă. Aceste vagoane sunt proiectate pentru viteze de 160 de km pe oră, având o eleganță de avion. Al nostru era plin cu soldați ce se întorceau la unitate după o vacanță de câteva zile. Pe cât era de curat și aerisit cel ce ne adusese de la Nancy la Paris... Pe atât era de înghesuit și murdar trenul în care călătoream acum o noapte întreagă. Moțăim cu ochii între deschiși, ațintiți la ruxacii noștri așezați în spații special amenajate la capătul vagonului. Dimineață, pe la orele șapte, ajungem la Lurd. Constatăm că, în afara militarilor, care nu păreau deloc interesați de minunile lui Dumnezeu, toți ceilalți călători coboară în micuța gară, formând chiar de aici un șir nesfârșit, anticipând de fapt pelerinajul ce urma, îndreptându-se spre Avenue de la grot, strada ce duce exact la grota miraculoasă. Despre ea voi scrie aici câteva cuvinte. Nu pot ascunde faptul că alesesem nu întâmplător această rută. Voiam să văd cu ochii mei ceea ce la televizor văzusem cu toții, dar ne era imposibil să credem. Pentru a ne ușura căutarea campingului și a grotei, lăsăm bagajele în gară și pornim în viorați de soarele ce abia se arăta de după coamele înzăpezite ale pirineilor. Dacă vreți să aveți o imagine a pirineilor într-o dimineață senină ca aceasta, închipuiți-vă că vă aflați pe una din poenile ce se întind la poalele făgărașilor, înainte de începerea urcușului spre sâmbăta. De acolo, dimineața, când atmosfera este pură, cu cer senin, aruncându-ți privirile spre creasta munților, ai conturul adevărat al formelor și imaginea monumentalității. Urmăream străzile ce duceau spre grotă, dar mai multă atenție dădeam culmilor însorite ale munților, gândindu-mă cu regret că nici timp și nici echipament adecvat nu am pentru ascensiune pe gavarnii, 3195 metri De Picodaneito 3404 metri, cel mai înalt pisc al pirineilor, nici vorbă, căci era mult prea departe, iar dificultatea traseului ne-ar fi adus repede cu picioarele pe pământ. Lumea se îndreaptă cu pioșenie spre lăcașul de rugăciune, unde peste o oră începea marea slujbă pentru cei bolnavi. Ajungem în piața catedralei puțin înainte de începerea slujbei de dimineață. Urcăm pe alei înconjurând o esplanadă imensă străjuită de frumoase statui și ajungem la biserica cea mare în care pot intra mii de persoane. Interiorul nu ne spune mare lucru față de ce văzusem la Notre-Dame, la Stefans Dom, Choln, Sevilla, York, Milano sau alte mari catedrale. Bazilica de la subsol ne-a lăsat o impresie și mai modestă. Nu numai pentru că se află la subsol, ci și pentru că este pur și simplu o hală imensă. Totul se e circumscrie aici grotei, în realitate, o cavernă de dimensiuni nu prea mari, scobită de vreme și natură în dealul pe care se află biserica. La intrarea în grotă o statuie a Maicii Domnului îmbrăcată în alb, parcă special pentru a completa denumirea de Imaculada, Executată, se spune, exact așa cum i-a apărut micuței Bernadette în anul 1848, de 18 ori. Lumea se tot adună, iar spectacolul pregătitor slujbei îți creează un puternic sentiment de compasiune. Este ceva la limita dintre milă, deznădejde și jenă. Invalizi, nu numai la trup, de toate vârstele, Femei, copii, tineri, fete frumoase pe cărucioare, însoțiți de surori și maicuțe îmbrăcate în negru cu garnituri albe la guler, Toți se îndreaptă spre grotă pentru a atinge peretele de stâncă șlefuit precum piciorul stânga lui Sfântul Petru de la Vatican. Lângă grotă sunt amenajate izvoarele cu apă fermecată, care nu sunt altceva decât izvoare naturale ce curg din munte. Dumneavoastră, ați putea defini sentimentul care te cuprinde la gândul că mulți se întorc la casele lor, aflate la sute mii de kilometri depărtare, fără nicio ameliorare? Comportamentul acestor oameni în fața apei miraculoase este asemănător cu cel al unui om de la noi care merge într-o stațiune de tratament, iar atitudinea din fața Maicii Domnului nu se deosebește prea mult de cea a oricărui credincios când intră într-o biserică. Intrăm vrând nevrând în convoiul mulțimii, fiind trași de valuri și pierduți undeva în mijlocul pieței. Ne facem totuși locul greu pentru a ajunge deasupra lângă biserică, de unde putem avea panorama întregului spectacol al mulțimii și al slujbei. Privirilor se înfățișau o lume hipnotizată de cei 15-20 de preoți care oficiau în numai puțin de șapte limbi. Am rămas acolo aproape o oră, hipnotizați și noi de ce forță poate avea asupra oamenilor credința în Dumnezeu, împlătit aici cu puterea tămăduitoare a medicinei. Într-adevăr, puterii lui Dumnezeu este alăturată într-o organizare perfectă, o întreagă rețea de sanatorii moderne, dotate cu tot ce trebuie pentru un tratament eficace al maladiilor. Deci, miracolul se produce totuși cu mulți oameni. Interesant este că toți cei tămăduiți după acest tratament pleacă plini de credință, respect și admirație pentru cel de sus. Cei mai mulți dintre ei își înscriu numele pe pereții unei capele din apropiere, însoțite de texte de mulțumire profundă, recunoștință nemărginită pentru Dumnezeu. N-am văzut în schimb nicio inscripție aducând omagiu medicinei, eforturilor depuse de slujitorii lui Esculap într-o vindecare a credincioșilor bolnavi. Orașul Lourdes, cu numai 16.000 de locuitori, este literalmente dominat de Grotă și de Immaculada Bernadet. La Lourdes sunt și alte lucruri interesante de văzut. Am vizitat o impresionantă expoziție de vitralii, în care tablouri celebre ale unor mari maestri ai picturii, ca Van Gogh sau Picasso, sunt transfigurate în armonia de culori, a minusculelor plăcuțe de sticlă, îmbinate într-un fel anume pentru a-ți crea o altă imagine tot artistică a frumosului. De asemenea, aici se află un interesant muzeu al Pirineilor, cocoțat pe un pisc și amenajat într-un frumos castel medieval. Munții Pirinei despart Spania de restul continentului oarecum în același fel în care canalul mânecii i-au făcut pe britanici insulari. Ei se întinde de la Mediterană la Atlantic, pe o distanță de aproape 500 de kilometri. Fără să fie cei mai înalți munți de pe continent, chiar și Sierra Nevada, aparținând în exclusivitate Spaniei, sunt mai înalți cu vreo 80 de metri, Pirinei ocupă un loc aparte atât în viața Spaniei cât și a Europei însăși, ei constituind o pavăză ce asigură continentului nostru un climat moderat, favorabil, rezultantă a îmbinării curenților oceanici cu austeritatea alpilor. Pirineii despart pe toată lungimea lor Franța de Spania, iar puțin mai la sud, de jumătatea lor, adăpostesc un stat pitic, Andorra, aflat sub oblăduirea solidară a președintelui Franței și a episcopului de Urgel. Pirinei sunt în întregime un adevărat parc natural, împărțit și îngrijit cu aceeași atenție de ambele țări care îl stăpânesc și locrotesc. Deși constituie un parc natural unic și indivizibil, în masive există totuși două zone distincte, având un regim cu totul aparte. Este vorba de Marele Parc Național Spaniol Ordesa și de Parcul Național Francez al Pirineilor. Ambele se află de-o parte și de alta a celor mai înalte culm din lanțul central. Dacă în micul oraș Lurd eram atras de dorința de a vedea in vivo acel miracol care adună anual 3 milioane de pelerini de pretutindeni, voind parcă să mă conving de autenticitatea filmului televizat în țara noastră, chiar dacă nu era vorba de exact aceeași grotă, este la fel de adevărat că alesesem zona pirineilor, mai ales pentru munții în sine. Cum însă programul nu ne-a permis o ședere mai îndelungată la lurt, trebuia să ne hotărâm rapid și judicios la alegerea celor mai importante obiective care puteau fi atinse în condițiile lipsei de timp, fiind totodată cele mai lesnicioase. Documentarea noastră, din acest punct de vedere, nu era tocmai bine organizată. În general, Pirineii sunt mai puțin cunoscuți. Mă refer la o cunoaștere amănunțită, sub mai multe aspecte, inclusiv cel turistic. Bineînțeles că această situație nu a putut fi un motiv de derută. În schimb, ne-a trebuit o jumătate de oră până când să ne hotărâm încotro să o apucăm. Alegerea programului pentru ziua aceea nu a însemnat și cunoașterea traseului. Aveam de parcurs câteva zeci de kilometri, deci nu se punea problema de a merge pe jos. Deși la Lurd nu aveam neapărat nevoie de vizita la oficiul de turist, dăm totuși o raită la unica agenție din oraș pentru a căpăta tocmai această banală, dar esențială informație asupra traseului până la peștera Medu. Medu se scrie Medous. Este drept că aici am putut citi o sumedenie de trasee prin împrejurimi, care de care mai interesante. Numai spre peșteră nu era nicio posibilitate de transport. Adevărul este că nici noi nu eram hotărâți să fructificăm o asemenea posibilitate din cauza tarifelor destul de piperate. Ne gândim la un autostop." În aceste condiții nu avem ce regreta." În drumul nostru observăm și stațiunea de cercetări meteorologice și astronomice pe Pic du Dobigor, do situată la înălțimea respectabilă de 2872 de metri. Pic du Dobigor do se scrie Pic du Midi de Bigore cu 2 de R. În realitate este vorba de un observator astronomic celebru construit aici încă acum mai bine de un secol. Cu ajutorul observatorului de pe Pic du Midi Bigor, a fost cercetată pentru prima dată în mod clar și distinct coroana aureolată gazoasă puțin strălucitoare înconjurând soarele. Despre această observație științifică se spune că ar fi revoluționat un întreg capitol al astronomiei. În anul 1978, la un secol de la construirea observatorului și pentru a marca însuși centenarul funcționării sale, aici s-a instalat un telescop gigant având diametrul de 200 cm. Astăzi, pe pic Diumidi, nu se mai poate construi nimic, într-atât de mult i-a fost exploatată suprafața construibilă, redusă, după câte mi-am putut da seama, la câteva hectare de teren accidentat. Peștera Meudu După o călătorie confortabilă și rapidă, descindem în Banier Bigor, un oraș stațiune balneară, renumită ca atare încă la sfârșitul secolului trecut. Parcurgem fără dificultate, dar cu mai puțin entuziasm, cei trei kilometri. Pe la ora prânzului eram deja la grotă. Meudu se vizitează numai cu ghid. Peștera a fost descoperită în anul 1948 și, peste numai trei ani, speologul elvețian Herzog o clasifica a treia din lume ca frumusețe, după mult prea faimoasa apostoina din Slovenia-Iugoslaviei și încă una al cărei nume nu l-am reținut. Pe parcursul unui kilometru de galerii, fenomenele karstice se prezintă sub forme ciudate, dar și sugestive. Elefantul alb, muntele de la San Michele, femeia cu copilul în brațe, coloane de catedrală, perdele, dantele, cascade și altele ce-ți rețin privirile uimite minute în șir. Curiozitatea cea mai mare ți-o sternesc firișoarele imperceptibile de gheață de pe un tavan care în loc să se îndrepte în jos, se încovoaie și, încăpățânându-se, o pornesc aiurea tot în sus. Despre un asemenea fenomen, ghidul afirma că ar fi unic prin peșterile cunoscute de el. O fi... În ultimii doi ani au mai fost explorați doi kilometri, dar traseul nu a fost încă amenajat pentru turiști. Vizitarea se încheie după o oră cu o ieșire pe cât de neașteptată pe atât de spectaculoasă. Coborâm vreo 50 de trepte până când ajungem la un lac de o limpezime caracteristică într-adevăr doar peșterilor. Nu numai că poluarea nu are ce căuta, dar însăși natura se află aici în stare pură. La capul scărilor suntem așteptați de o barcă din metal, probabil aluminiu, pentru a putea aluneca în voie pe luciul unei ape de numai un metru adâncime. Barcagiul, care nu este altcineva decât ghidul însuși, conduce cu maestria embarcațiunea în care nu intră mai mult de douăsprezece persoane. Nimeni nu are voie să stea în picioare pentru a nu influența stabilitatea bărcii, ceea ce îi permite barcagiului să mânuiască o lopată rudimentară, ajutându-se totodată de un odgon prins de peretele peșterii, cu ajutorul căruia ținea direcția. După o călătorie pe distanța de 250 de metri, din care nu puteau lipsi țipetele în note acute ale femeilor, devenite toate soprane de coloratură, ieșim din nou la lumină tulburați într-un mod plăcut de ceea ce se poate zămisli în pântecul pământului timp de milioane de ani. Pirinei au multe peșteri. Nu departe de, de Mădu se află o altă peșteră interesantă numită Grot de Obetaram, aceasta se caracterizează prin existența a cinci nivele supraetajate, formate în epoci diferite, după cum rocile au cedat sub presiunea subtilă, dar insistentă a apei unui pârâiaș, curgând subteran pe o lungime de aproape 4 km. Lângă Lanmezan, unul dintre cele mai atrăgătoare puncte turistice ale pirineilor francezi, se află o grotă cu valoare și semnificație aparte. Este vorba de Gargas, grota preistorică, socotită monument natural istoric. Ea adăpostește picturi și gravuri în piatră reprezentând peste 200 de mâini de copii, tineri femei, mutilate în mod misterios și colorate în negru, galben și alb. Specialiștii apreciază că vârsta lor ar putea fi de 25 până la 30 de mii de ani, dar acestui fenomen unic încă nu i-au putut fi descifrate toate tainele. Tot aici se găsesc gravuri imaginând reni, antilope, bizoni, cai, precum și alte semne atestând preocupările și viața oamenilor de atunci. Lanmezan se scrie l a n n e m e z a n Austria onu City din anul 1979, zestrea arhitecturală a Vienei s-a îmbogățit cu o nouă bijuterie. Este Onu City, mândria fiecărui vienez și a fiecărui austriac, căci complexul de clădiri înalțat aici timp de șase ani i-a adus orașului nu numai un plus de frumusețe urbanistică și de inedit arhitectural, ci și un bine meritat prestigiu internațional. Viena a devenit cel de-al doilea sediu al ONU în Europa și al treilea din lume. Cum s-a născut ONU City? Răspunsul presupune două aspecte. Primul este de ordin instituțional, respectiv, cum au fost stabilite aici sediile unor organisme internaționale, și al doilea de ordin arhitectural, respectiv, cum a fost construit și în ce constă el. Încă în urmă, cu aproape patru decenii la invitația Guvernului Federal al Austriei, Agenția Internațională pentru Energia Atomică, AIEA, și-a stabilit sediul la Viena. După zece ani, o altă organizație importantă a ONU, Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială, ONUDI, a fost invitată să-și stabilească sediul la Viena. Apoi, multe alte organisme și agenții internaționale, făcând parte sau nu din sistemul ONU, s-au mutat cu domiciliul la ONU-City. Între acestea amintim Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, OPEC, Institutul Internațional pentru Analiza Sistemelor Aplicate, Divizia pentru Narcotice, Comitetul Internațional pentru Controlul Narcoticelor și Fondul ONU pentru Controlul Abuzului de Medicamente, Divizia pentru Probleme Sociale, Centrul pentru Problemele Dezvoltării Sociale și Umanitare, Comisia ONU pentru Legea Comerțului Internațional, în total 15 organisme și agenții. Originea construirii ansamblului de clădiri care formează ONU City se află în invitația făcută ONU în acest sens de către Guvernul Federal al Austriei cu ocazia înființării ONUD în anul 1966. Se aprecia că era cel mai inimerit să se construiască un sediu pentru ambele organizații internaționale, respectiv Agenția Internațională pentru Energia Atomică și Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială, iar apoi s-a considerat că sediul ar putea fi extins până la crearea actualului centru internațional. Finanțarea proiectului a fost asigurată în proporție de 65% de guvernul austriac și de 35% de municipalitatea Vienei, statul austriac rămânând proprietarul construcției pe care a închiriat-o ONU pentru 99 de ani, contra unei sume mai mult decât simbolice, un shilling pe an. Costul total a fost de aproape 6 miliarde de dolari. Amplasamentul ansamblului în contextul orașului este cât se poate de El este situat la numai 4 kilometri de centru, la o distanță de câțiva kilometri, aflându-se aeroportul Schwechat, iar metroul recent construit are aici o stație. Din punct de vedere al peisajului, Onu City este situat între cunoscutul parc vienez Prater și parcul format de-a lungului Alte Donau. În anul 1980, în apropierea complexului, a fost construit un frumos pod care, alături de amenajările auxiliare, conferă zonei o personalitate bine conturată. Ansamblul, care oficial se numește International Headquarters and Conference Center Vienna, are un corp principal format din trei perechi de clădiri în Y, având între 10 și 23 etaje legate toate de Marea Sală pentru Conferințe Internaționale de formă circulară, care împreună cu altele mai mici oferă condiții de reuniuni pentru 1.600 de persoane. Ulterior a fost construit și un centru austriac de conferințe cu o sală aproape dublă. În total, sălile lui Onu City dispun de 5.900 de locuri. În cele trei garaje subterane pot fi adăpostite deodată 2500 autoturisme. Complexul este servit de 4000 posturi telefonice, de instalații ultramoderne pentru traduceri simultane în 9 limbi. Dintr-un asemenea complex nu puteau lipsi cele mai moderne dotări utilitare precum și sociale, tehnico-sanitare, poștale, de radio și televiziune, editoriale, de documentare și de secretariat. Specialiștii austrieci consideră că ONU-City reprezintă cea mai complexă construcție din întreaga țară. Bulgaria Serdica este Roma mea Deviza sub care Antica Serdica, Sofia de astăzi, s-a dezvoltat de-a lungul veacurilor pare o parafrază extrem de reușită a acelui fluctuat nec mergitur, Plutește, dar nu se scufundă, prin care parizienii vor să spună că orașul lumină este etern. Sintagma raste nonestaree poate fi întâlnită în diferite puncte ale orașului, atrăgând parcă atenția vizitatorului, grăbitor distrat că Sofia păstrează în semnele antichității, dar și că, mai cu seamă, este un oraș înfloritor, exuberant și tânăr. Capitala Bulgariei, de care Dunărea nu ne desparte, ci ne apropie, podul prieteniei și alte preconizate a fi construite în viitor fiind o dovadă materială a unor sentimente reciproce, deține într-adevăr secretul din basmul tinerețe fără bătrânețe, căci creșterea ei în ultimele decenii, azi are peste un milion de locuitori, nu a lăsat nimănui vreun semn că ar avea de gând să îmbătrânească. Așa cum se prezintă astăzi, din potrivă, arată mai tânără ca oricând, sofioții adăugându-i în plus cu mult bun gust și atributul de frumusețe. Sofia poate fi vizitată de sigur și trebuie neapărat, pas cu pas, pentru a-i sesiza acele mărturii care l-au făcut pe Constantin cel Mare să exclame, «Serdica este Roma mea!» Mai mult, împăratul se legase sentimental atât de puternic de acest oraș, încât pe lângă faptul că făcea îndelungi popasuri, se gândea chiar să-și mute capitala aici. Numele capitalei de azea Bulgarii a cunoscut o metamorfoză în etape până când, în ultimul deceniu al secolului al XIV-lea, capătă denumirea de Sofia, păstrându-și o neîncetat până în zilele noastre. Sofia intră în istorie drept capitala statului bulgar în anul 1789, sărbătorindu-și de curând 13 secole de existență. Pentru unii, Sofia este asociată cu splendida catedrală Alexandru Nevski, având cupolele aurite, situate în plin centrul orașului. Pentru alții, ea poate însemna monumentele sale închinate unor proeminente personalități ale țării, cum au fost Levski, scriitorul Ivan Vazov, ca să nu mai amintesc de întemeietorul alfabetului chirilic, Kiril și Metodiu. Pentru cine este interesat în mod particular de monumentele arhitecturale și de artă, în special arta religioasă bizantină și medievală, Sofia poate însemna vestigiile fostei serdica romane, inspirat puse în valoare surplus în pasajul pietonal subteran din centrul orașului, sau Rotonda Sfântul Gheorghe, Basilica Sfânta Sofia, Biserica Boiana și altele. Cei care ar dori să cunoască tezaurele de istorie, de artă, ori lăcașurile de cultura ale Sofiei, vor trebui să intre în Muzeul Național de Arheologie, în Muzeul de Etnografie, sau să obțină un bilet la spectacolele Teatrului Național Academic Vazov, Operei, Teatrului Popular al Tineretului și altele, sau să pătrundă în marile săli de concerte Bulgaria, Universiada sau Slaveikov. Dar Sofia, cea sportivă din marile arene ale lui Mens sana in Corpore Sano, sau cea exuberantă de pe străzi și din parcuri. Capitala Bulgariei mai înseamnă împrejurimile sale din ale căror nenumărate puncte de reper nu pot aminti aici decât câteva. Scrisori către prietenul meu Marco Polo, pista 6 Lacul Pancearevo Situat la numai 15 km de oraș, este nu numai un dar al naturii ci și al omului, căci splendidul și sportivul lac de acumulare s-a format în urma construirii unui baraj. Încorsetat între munții Plana Planina și Lazenska Planina, Revo este mai mult decât un lac. Este stațiune termală și bază sportivă. Marile întreceri nautice se desfășoară aici și un minunat loc de agrement și odihnă în mijlocul naturii al munților pentru mii de oameni. Samokov este situat la 62 km de Sofia și constituie un vechi centru al artei medievale, icoane frește sculpturi în lemn. Artiștii de aici au decorat câteva dintre cele mai importante lăcașuri de cultură și bisericești din Bulgaria. Boroveț, aflat la o oră de mers cu mașina, este o stațiune montană pe versantul sudic al celui mai înalt munte din Balcani, cu vârful Musala, de 2925 de metri. Olimpul însuși are mai puțin, cu 8 metri. Rila, Mănăstirea milenară din sudul capitalei, la 120 km distanță, este situată la poalele muntelui Omonim. Aici obiectele de artă medievale au vechimea mănăstirii, iar arta filigranării lemnului și ferecăturii cărților au atins o înaltă maestrie. Spuneam că pentru a cunoaște și admira și a respecta valorile perene ale sofiei, între care aceea din deviza sa mi se pare fundamentală și foarte lesne de sesizat, trebuie să o iei la pas pe străzile și bulevardele orașului, oprindu-te acolo unde te îndeamnă preferința, interesul, ori formația și structura intelectuală. Am lăsat la urmă, special pentru a induce în eroare pe cei care cunosc ce înseamnă Vitoșa pentru Sofia, câteva crâmpeie despre felul în care am cunoscut orașul de la poalele acestui munte înalt cât godeanul al nostru. Fiindcă am vrut să ies din maniera livrescă în care am scris până aici despre Sofia, încheiind într-o notă ușor sentimentală. Prima dată am ajuns la Sofia acum 14 ani, venind direct de la București. Era într-un octombrie însorit, transformându-mi cele patru zile de hoină reală, prin oraș și împrejurimi, într-o adevărată vacanță estivală. Deși aveam suficientă experiență de cort purtat în spate prin carpați, încă nu-mi intrase microbul unor călătorii asemănătoare dincolo de hotarele țării mele. Atunci, prin amabilitatea unui editor, am locuit singur în vila lui de la Dragaleveț, unul din hilurile Vitoșei, pornind chiar din oraș, pe care sofioții își construiesc case de odihnă. Aveam o întreagă vilă pe mână, deși nu eram în stare să dorm nici măcar în cămăruța amenajată special pentru mine. Luminile galben-roșietice reflectând cupolele aurite ale catedralei Alexandru Nevski, îmi țineau privirile ațintite până noaptea târziu. Alergam toată ziua prin multe din locurile amintite mai sus, iar seara reveneam frând de oboseală de unul singur pe aleea îngustă ce urca la vila mea. Într-una din zile fiul cel mare al editorului îmi face o invitație neașteptată pentru mine. Aveam să-mi dau seama că sofioții nu găsesc o modalitate mai nimerită de a-ți arăta prietenie decât invitația de a urca pe Vitoșa și de a servi masa la copitoto, un restaurant agățat pur și simplu de stâncă deasupra Sofiei, la înălțimea de aproximativ 500 de metri. De acolo expresia Can Palmă nu este de ajuns și nu spune totul despre panorama ce ți se deschide asupra orașului. Am urcat cu autobuzul, iar de coborât am făcut-o pe un horn. Am înțeles atunci de ce țin sofioții atât de mult la Vitoșa. Între timp, umblând prin mai multe capitale europene, m-am convins de adevărul că Sofia are o așezare foarte nimerită acolo la poalele Vitoșei. Italia Santa Croce Santa Croce este biserica necropole a Florenței, a Italiei și a lumii întregi. În afara valorii picturilor, cele mai multe aparținând lui Giotto sau unor elev de săi, Sculturilor și obiectelor specifice bisericilor italiene, tezaurul acestei chiesa, construită în stil gotic florentin, constă în mulțimea mormintelor și monumentelor funerare ale unor personalități proeminente ale Toscanei, devenite celebrități universale. Mormintele și monumentele sunt înșiruite pe cei doi pereți laterale ai sălii principale. La intrare, imediat în dreapta, apare sugestivul monument, acoperind mormântului Michelangelo Bonarotti. În mijlocul basoreliefului se află un bust al maestrului, iar deasupra trei picturi. În partea inferioară trei frumoase sculpturi, înfățișând femei în atitudini diferite, exprimând însă același sentiment de tristețe. Întregul complex sculptural-pictural este opera lui Vasari, realizată în anul 1564. Apoi treci prin fața monumentului ridicat de Stefano Ricci în anul 1830 în cinstea lui Dante, înmormântat la Ravena. De o parte și de alta a textului explicativ, sunt încrustate în marmoră numele celor două asociații sub auspiciile cărora a fost înălțat monumentul, Asociația Națională a Orașelor Italiene și Asociația de Studii asupra lui Dante. Sub statuia poetului, șezând gânditor, este înscris sub formă omagială, Onorate l'Altissimo Poeta. În continuare, mormântul lui Vittorio Alfieri, apoi cel închinat lui Machiavelli. Mai departe trecem prin fața unei Annonciation, capodopera lui Donatello din anul 1435. Admira apoi mormântul umanistului și cancelarului florentin Leonardo Bruni de Rossellini. Compozitorul Rossini își are mormântul tot aici. Rămășițele pământești i-au fost aduse de la Paris în anul 1896. Peretele din dreapta se încheie cu monumentul închinat poetului Ugo Foscolo. Pe partea opusă, mai săracă în celebrități, se află, între altele, mormântului Galilei, creația lui Fogini Ticiati, executat în anul 1737, precum și o placă memorială dezvălită cu prilejul împlinirii a patru veacuri de la moartea autorului Giocondei. Biserica Santa Croce, adăpostind o adevărată galerie tăcută de ilustre personalități, este un loc de pelerinaj pentru toți cei care doresc să aducă peste veacuri omagiul lor, ctitorilor de cultură, artă și civilizație pe pământul Italiei, dar în beneficiul întregii umanități. Monaco după acel intermezzo literar de la Ialta, ne deplasăm printr-o simplă mișcare de translație în imaginație pe coasta de azura Franței, acolo unde, printre stațiunile perle ale Mediteranei franceze, și-a făcut loc nici mai mult, nici mai puțin decât un stat în toată puterea cuvântului, cu toate atributele caracteristice. Legătura cu Ialta nu este întâmplătoare, căci cele două localități au multe în comun. La Monte Carlo, inima Principatului de Monaco, cu care însuși statul pitic se confundă nu de puține ori, ceea ce este desigur o eroare, am ajuns după un periplu spaniol destul de buclucaș. Monte Carlo. Aici este locul în care în câteva minute se pot pierde sau se pot câștiga milioane. aleses nu întâmplător acest itinerariu, prevăzând numai o zi în Monaco, știind că nu prea am ce căuta aici. Ca să termin mai repede cu partea neplăcută a lucrurilor, vă spun doar că am vizitat portul de agrement unde trândăveau luxoasele iahturi, care de care mai strălucitoare la propriu, dotate cu tot ce înseamnă confort particular de boz. Televizor, radio, telefon, instalații ultramoderne de bucătărie, baruri, săl de recepție, etc., datorită dimensiunilor le lipseau totuși piscinele. Fiind o zi de luni, probabil că proprietarii, bossii, erau la treabă pe vase rămânând băieții pentru a le face să strălucească și mai tare în urma operației de spălare și curățire făcute cu cel mai mare zel. Am revenit seara pentru a vedea ce se întâmplă pe punțile lor sau în cabinele mobilate mai ceva decât în căperile unui palat. Nu ne-au dezamăgit. Cocktailuri în plină desfășurare, mese abundente și fete chipeșe ce serveau elegant, seri dansante și întruniri de familie, jocuri de noroc și petreceri cu aspeți de seamă. Un alt loc unde am intrat cu gândul la buzunarele pline ale altora a fost casinoul. Aici intrarea era liberă. Numai la jocurile de noroc cele mai sofisticate și, probabil, unde se joacă tare, trebuie să plătești 20 de franci. Ne-am aruncat ochii peste toate jocurile mecanice, mesele de ruletă și alte atracții ce nu erau de nasul nostru. Apoi ne îndreptăm atenția asupra ceea ce nu costă bani. Din discuțiile cu responsabilii de la intrarea interzisă, aflăm că lăcașul... Construit în stilul unui palat princiar, nu a avut altă utilizare în cei 125 de ani de când funcționează, fiind conceput încă din proiect cu destinația de cazinou. Aici există, oricât vi s-ar părea de ciudat, și lucruri serioase, adevărate valori: un teatru, o sală de concerte. În holul mare, populat cu personaje ale maestrilor spanioli, mai cu seamă Ribera, te poți privi în oglinzi imense, poți admira lambriuri sculptate în stilul sfârșitului de secol 19, îți poți suci gâtul pentru a privi frumoasele plafoane pictate sau te poți rătăci printre coloanele celor două coridoare lungi, la fel de împodobite cu opere de adevărată artă. În holul central se poate admira tot fără bani o reușită expoziție de costume de operă, puse în scenă la începutul secolului nostru de o reputată casă de modă din Milano. Sunt reprezentate numai personajele principale din opera cum ar fi Aida, Turando, Romeo și Julieta, Boema, Boris Godunov și multe altele. Ieșim din casino și ne îndreptăm spre centrul de congrese pentru a continua cu lucrurile serioase. Este o construcție circulară, recentă, deci ultramodernă, amplasată pe piloni uriași chiar deasupra apei. Intrăm ca și când am fi avut cel puțin câte două invitații fiecare și nimerim în auditorium, o sală cu 1500 de locuri, găzduind în acel moment o manifestare științifică internațională pe teme medicale. Era vorba de noi metode de combatere a bolilor de ochi, bazate pe noile descoperiri ale tehnicii. Facem în continuare turul orașului, așezat cu adevărat întrepte, străzile dând perpendicular una în alta la o distanță de nivel de câteva zeci de metri. Blocurile de 20-30 etaje domină până la anihilare vilele, de care nu-ți vine să te apropii fiind lipsite de grădinile luxuriante ale ialtei, în ciuda faptului că se află pe malul Mediteranei. Orice s-ar spune, acest decor îți creează o imagine plăcută cu atât mai mult cu cât are drept fundal muntele câinelui de 1150 de metri. Pe lângă vitrinele ceva mai exigente ca la Paris, trecem falnic fără păs, tocmai fiindcă ofereau tot ce-ți poftește inima și nu-ți permite punga. Firește, nu mă refer numai la punga noastră de atunci, ci la toate pungile normale. Grădina botanică exotică, numită mult timp Grădina Suspendată, se află la 100 de metri deasupra mării pe un platou înclinat CD în mare, înființată la începutul secolului și adăpostind 6.000 de specii din zone semideșertice și exotice. Centrul de aclimatizare zoologică, Muzeul de antropologie preistorică, expoziția de antichități, galeriile de artă și multe altele constituiau opțiuni posibile pentru noi, dar timpul nu ne permitea decât o selecție foarte riguroasă. Am ales atunci exact ceea ce nu am amintit. Este vorba de complexul muzeistic de oceanografie din Monaco. Muzeul oceanografic a fost înființat în anul 1910 de către prințul Albert I de Monaco, fiind rodul expedițiilor întreprinse de acesta timp de peste 20 de ani. Șeful statului monegasc a fost nu numai un om politic stimat, ci și un mare om de știință, un îndrăzneț explorator. Materialul științific adunat cu migală și competență de temerarul navigator a constituit baza organizării muzeului din Monaco, precum și a unui institut oceanografic la Paris. În afara acvariului, unul dintre cele mai bogate și importante din lume, muzeul mai cuprinde săl de expoziție înfățișând istoricul expedițiilor pe mare ale lui Albert I și altor exploratori, schelete de mamifere acvatice uriașe, scoici dintre cele mai diferite ca mărime, forme și culoare, instrumente de cercetare a fundului mării, a faunei subacvatice, etc. De asemenea, sunt amenajate săli de conferințe, de proiecție, o bibliotecă, laboratoare moderne de cercetare, toate amplasate în cele șapte nivele săpate în rocă. Cel mai mare interes turistic îl prezintă de sigur acvariul, compus din 70 bazine în care trăiesc pensionari din toate mările și oceanele lumii, în condiții identice cu cele din mediul lor natural din care au fost aduși. De la peștișori minuscul la broaște țestoase de dimensiuni atingând un metru, de la caracatițe uriașe la corali respirând și unduindu-se ca la o adiere de vânt, toate speciile subacvatice impresionează prin coloritul unic și formele ciudate. Așa se face că denumirile științifice, atât de complicate încât nu cred că merită să vi le redau, Li se adaugă porecle cum ar fi peștele arbaletă, chirurg, suliță, gură albastră, dansatoare, fluture, peștele cu patru ochi, peștele papagal, etc. În afara activității științifice propriu zise, sunt organizate expoziții și conferințe de popularizare a cunoștințelor asupra unor fenomene și procese ce se desfășoară în lumea tăcută, de o diversitate inimaginabilă, de un echilibru exemplar, ale cărei taine și încă nu toate au fost dezvăluite de replica actuală a prințului, oceanologul francez de faimă universală recunoscută, Yves Cousteau. Iată ce teme de interes major pentru întreaga omenire am reținut printre cele cu care te poți întâlni, dacă ai șansa unei șederi mai îndelungate la Monaco. Marea sursă de apă dulce De ce este murdară marea? Cucerirea polului sud Mari expediții Mari exploratori Și altele La încheierea vizitei De obicei aceasta are loc în expoziții cu bijuterii și obiecte de artă din scoici corali cochilii Te poți urca pe terasa aflată la 100 de metri deasupra mării Pentru a privi în depărtare până spre Corsica și țărmul Italiei sau, ca să reconstitui, dacă se poate așa ceva, ansamblul întregului Principat, după ce l-ai bătut cu piciorul. Am vrut să atrag atenția cititorului că Principatul Monaco înseamnă mai mult decât ce se știe în general despre Monte Carlo, cu faimosul său raliu automobilistic, cu plajele sale dotate la superlativ, dar tot așa de costisitoare. Principatul Monaco este un ținut cu o istorie bogată. În ciuda dimensiunilor insignifiante, el își aduce o contribuție importantă, originală, la multe din realizările lumii de astăzi. Cu cei 25.000 de locuitori ai săi, repartizați foarte neuniform pe numai 189 hectare, Monaco se mândrește pe drept cuvânt cu o istorie de aproape un mileniu, originile sale putând fi căutate și găsite la mijlocul secolului al 11 lea În anul 1512, Lucian Grimaldi, Obține independența juridică, iar după un secol tot un Grimaldi se bucură de titlul de prinț, aducând totala și neîntrerupta neatârnare față de Franța, amicului său principat. Una dintre cele mai fructuoase perioade rămâne de sigur aceea în care prințul de Monaco a fost savantul Albert I, între anii 1889-1922. Din anul 1949, prințul Rainer al III-lea conduce destinele acestui stătuleț aflat sub oblăduirea Franței. Puterea executivă este asigurată de un ministru de stat asistat de trei consilieri, răspunzând fiecare de câte un important sector de activitate. Monaco este membru al multor organizații internaționale. Calea ferată ce servește Principatul a fost construită încă din anul 1860. Aici funcționează o reputată operă înființată în anul 1863, iar recent construitul Centr de Congres dovedește preocuparea și atașamentul țării la problematica lumii contemporane ca și vocația sa universală. În principat se organizează manifestări prestigioase în lumea științifică sportivă, în timp ce reuniunile politice desfășurate aici poartă amprenta poziției constructive a unuia dintre cele mai mici state ale Europei. Vorbeam la început de o dilemă greu de rezolvat. Deosebirile dintre Ialta și Monte Carlo, respectiv statul Monaco, sunt desigur multe. Pentru mine însă dilema s-a născut din similitudinile naturii ale așezării, ale valențelor turistice, culturale și de tradiție. Cu toate acestea, Ialta și Monaco rămân entități natural-umane diferite. Cred că soluția la dilema propusă de mine ar fi vizitarea amândorura în mod particularizat și cu sufletul deschis și favorabil atât uneia cât și celeilalte, așa cum în mod sigur am făcut-o eu. Gruzia, pe dealul Mțaminda. La Tbilisi ajung cu un autobuz în care eram singurul pasager luat din dreptul campingului de la lacul Sevan. Așa cum este așezat orașul, nu-l poți cuprinde în întregime cu privirea nici de pe frumoasa faleza râului Cura sau de pe largul și frumosul bulevard Rustaveli, nici din piața Lenin, care îți face intrarea în cel mai frumos cartier al orașului, acolo unde casele sau vilele poartă o trăsătură inedită și unică, definitorie. Zeci de coloane subțiri, încrustate în motive ale artei populare gruzine sau, pur și simplu, strălucitoare și netede, împodobesc verdele de la etajele superioare într-un joc miraculos de forme și spații ce mi-au revenit în imagine odată cu vizitarea patioului leilor de la Alhambra. Nu am avut vreme să constat dacă și în alte cartiere se găsesc asemenea bijuterii în piatră sau marmură. Cert este că am rămas mai mult de două ore cu privirile împleticite printre aceste coloane de osuplețe și noblețe, aș spune, contrastând puternic cu arta monumentală a lui Pericle. Spuneam că orașul nu poate fi cuprins din niciun punct situat la sol, adică de pe una din străzile ori bulevardele sale, nici din parcurile surprinse atunci de mine sub povara belșugului de verdeață. Aceasta fiindcă Tbilisi este așezat pe coline, dar și după coline, ceva asemănător cu Piatra Neamț sau Brașov. Pentru a-ți oferi un Burs Eye View, trebuie să urci scările sau să folosești un fel de telecabină pe șine până pe dealul Mțaminda la cota de 700-800 de metri. Aici se află cel mai frumos parc de platou pe care l-am văzut în peregrinările mele. Bird's Eye View – Vedere de pasăre Se scrie apostrof S-E-Y-E-V-I-E-W Mi s-a părut interesant că parcul purta încă numele lui Stalin, deși de mulți ani tătucul fusese detronat din toate republicile ex-sovietice. Faptul trebuie să se explice prin aceea că Stalin s-a născut la Gori, în Gruzia. Pe Mțaminda am ajuns în compania unui localnic pe care îl abordasem cu simpla intenție de a afla cum se ajunge pe platou. Având probabil o după-amiază mai liberă, se oferă să mă însoțească. De acolo de sus a, într-adevăr, panoramă largă și aproape completă a orașului, până spre Marea Artificială de la Nord, un lac amenajat ca spațiu de sport, odihnă și agrement. Stând pe o bancă de vorbă cu proaspătul amic, aflu un lucru interesant. Nu putea să nu vină vorba despre echipa de fotbal Dinamot Tbilisi, care în acei ani provoca atâta bătaie de cap unor faimoase timuri europene. Arătând mi noul stadion aducând cu cel olimpic de la München, amicul îmi spune că oficialitățile locale au recurs la un artificiu ingenios în tentativa lor de a construi o arenă mai mare decât cea de la Lujnichi, lucru ce nu le-ar fi fost permis din motive de orgoliu. Cum orgoliul gruzin și al fotbalului bun practicat aici trebuia să se manifeste fără a șifona pe cele al moscoviților, edilii capitalei gruzine au hotărât să stabilească numărul de locuri mult sub al celor de la Lușnichi. Ei au conceput însă locurile la o dimensiune aproape dublă. Aceasta face ca numărul spectatorilor la un meci mare să poate ajunge cifra de 120.000, ceea ce depășește capacitatea reală a rivalului său învins prin acest vicleșug. Germania Butoiul rege de la Heidelberg Schloss La Heidelberg se poate vizita cel mai mare butoi din lume. Din lume. Acest mic oraș, splendid, întins între dealuri împădurite de-a lungul apei, Necarului este celebru nu numai prin universitatea înființată în 1386, dar și prin al său șlos, în care se află și butoiul nostru. Dacă există un clopot țar, un uh, tun țar, un Big Ben sau alte asemenea denumiri insolite, dar sugestive, de ce nu am putea și noi numi acest recipient imens butoi rege? Imaginați-vă un butoi cu diametrul de 7 metri, înalt de 8,5 metri, în care încap perfect nici mai mult, nici mai puțin decât 221.726 de litri de vin. El a fost executat din ordinul împăratului Carl Theodor în 1751, utilizându-se 130 trunchiuri de stejar. Pentru a ajunge pe terasa amenajată deasupra lui, trebuie să urci 47 de trepte, cam trei etaje ale unui bloc de al nostru. În fața lui te așteaptă Percheo, bufon la curtea împăratului, devenit ulterior pasnicul uriașului Butoi. Se zice că el ar fi murit din cauza că odată ar fi consumat apă în loc de vinul său obișnuit zilnic, peste 18 litri. O pompă de mână scotea zilnic 2.000 de litri, cât se consuma la curte. Rezerva totală de vin existentă la castel era de 700.000 de litri, depozitate în acest butoi și în altele mai mici, din care două aveau totuși capacitatea de 175.000 și, respectiv, 125.000 de litri. Se spune că marele butoi ar fi fost umplut ochi numai de trei ori în viața lui. După ce înghiți în sec, admirând minute înșirdita mai hardugia, aflată și astăzi în perfectă stare de funcționare, te înfățișezi la un bar unde plătești trei mărci pentru un păhăruz de 100 de grame de licoare, provenită însă direct din butoi. Licoarea se savurează la una din mesele grele din lemn masiv, înșirate aici colo într-un hol răcoros și pictat cu scene adecvate. Din răcoarea plăcută a depozitului de vinuri, încălzit chiar și numai de acea cantitate infimă consumată, pot coborâ alene pe străduțele cu vile, cochete și grădini îngrijite, cu flori mari multicolore, ajungând din nou în furnicarul de oameni și magazine de pe Hauptstraße. Aici n-are ce căuta roata de automobil, în schimb, magazinele și restaurantele se țin lanți. Heidelberg este realmente un orășel seducător și interesant prin valorile sale culturale, arhitecturale, istorice, prin această splendidă Hauptstraße. El este însă și reconfortant prin așezarea extrem de favorabilă și prin atmosfera de burg medieval ce se degajează la fiecare pas, chiar și la acest sfârșit de secol trepidant ce nu a putut ocoli capitala de odinioară a Palatinatului. Hauptstraße se scrie haupt s t r a -S, s e Închisoare pentru studenți Universitatea din Heidelberg se scrie Heidelberg unde au învățat și unii dintre cărturarii noștri de odinioară sau cei mai apropiați de zilele noastre, a fost înființată în anul 1386, fiind una dintre cele mai vechi din Germania și de pe continent. Și astăzi, acest reputat lăcaș de învățământ superior ocupă un loc anume nu numai în viața spirituală a micului oraș de pe malul Necarului, ci și în aceea a întregii germanii. Atmosfera studențească domină, precum odinioară, întregul burg cu puternice accente medievale. Din cei 130 de mii locuitori, mai mult de un sfert sunt studenți. În apropiere de Plaz, am vizitat ceea ce nemții numesc studentenkarzer, închisoarea pentru studenți. Această instituție neobișnuită în viața universitară a funcționat timp de peste două secole, între anii 1712-1914. Scrisori către prietenul meu Marco Polo, pista 7 Pedepsa privativă de libertate era de 15 zile și se aplica de către conducerea administrativă a universității pentru fapte mărunte, precum injurii, scandal pe timp de noapte, farse, incidente, loviri, beții, etc. Studenții încarcerați aveau totuși dreptul de a frecventa cursurile, semn că se acorda atenție în orice împrejurare procesului de învățământ. Locuitorii vremelnicei acestui lăcaș de educație aveau voie să se viziteze reciproc în celulă, să primească pachete cu alimente. În schimb, în primele două-trei zile, erau tratați destul de neomenos, de vreme ce primeau numai pâine și apă. Această postură de întemnițați nu le-a tocit însă nici umorul, nici spiritul și nici capacitatea creatoare. Studenții au botezat diferite încăperi cu formule ironice precum Grand Hotel, Susi sau Sal du Tron, aceasta din urmă fiind toaleta. Cel mai interesant lucru rămâne însă felul ingenios în care studenții captivi își petreceau timpul liber. Ei nu au lăsat niciun centimetru pătrat de perete nepictat, folosindu-se numai de acoarelele și funingine. Culoarea dominantă este negru, în timp ce acoarelele dau parcă pete de culoare acestei opere insolite, dar cu atât mai impresionante. Ei au conceput și realizat tot felul de figuri, imagini, caricaturi, portrete, inclusiv auto, linii geometrizante, evident, cele mai multe, au o puternică notă de autoironie. Vă dați seama că în cei peste 200 de ani au fost suprapuse zeci de asemenea opere, cele mai recente având avantajul de a se fi păstrat mai bine. Impresionează inscripțiile cu datele și perioadele în care studenții și-au făcut acel stagiu nedorit, ca și diferitele impresii cu care au părăsit închisoarea. Curios lucru, n-am citit niciuna cu tentă pesimistă. Probabil că numai vârsta și statutul de student i-a putut ajuta să depășească acele momente. Astăzi, Student în carcer a rămas ca un simbol al disciplinei riguroase ce se întronase la universitate, dar nimeni care o vizitează nu cade într-o stare de pesimism, ci mai degrabă găsește un prilej și un moment de simpatie pentru tinerii studioși, încarcerați, care ne-au lăsat o mărturie a puterii omului de a trece cu umor peste clipe mai puțin confortabile ale vieții. POLONIA WAVEL este dificil de estimat locul pe care îl ocupă Wawel în inima tuturor polonezilor, deoarece impresionanta sinteză de istorie îl așează printre puținele monumente din lume intim legate de spiritul și trecutul unui popor și adânc încrustat în conștiința sa. Această apreciere aparține cunoscutului istoric Kazimierz Cuxman. Cracovia, fosta capitală a Poloniei timp de șapte secole, este fără îndoială unul dintre cele mai fermecătoare orașe ale continentului nostru. Situat pe Vistula, într-un peisaj colinar, el se prezintă vizitatorului în aproape aceeași haină arhitecturală ca în vechime. Atunci, în anul 1257, după ce orașul fusese distrus de tătari la 1241, Ducele Boleslav... Își încheia opera de reconstrucție. Între valorile istorice, culturale și de arhitectură ale Cracoviei, amintim Universitatea Iagelonă, fortăreața Barbican, Piața Veche, Catedrala Sfânta Maria. Dar orașul nu s-ar bucura de atâta autoritate în istoria și cultura Poloniei, nu ar atrage astăzi milioane de vizitatori de pretutindeni și nu ar cuceri Atâta admirație dacă ar fi fost lipsit de ansamblul arhitectural istoric și artistic cunoscut sub numele de Vavel. În limba slavonă, Vavel înseamnă deal întremlaștini. El nu este numai o valoroasă mărturie a civilizației înflorite odinioară pe pământul acestei țări, ci constituie și un adevărat monument al istoriei frământate a Poloniei. Rezultatele cercetărilor arheologice recente și alte mărturii ne trimit în urmă cu peste 11 secole pentru a stabili începuturile fortăreței, catedralei și altor prime construcții civile. În jurul anului 1000, paralel cu extinderea castelului, Boleslav I. Cel viteaz pune bazele unei catedrale în stil roman. Ambele construcții vor fi însă distruse, reclădite, lărgite, modificate timp de veacuri întregi. În anul 1039, Cracovia este desemnată capitala a Poloniei de către regele Casimir I, restauratorul, iar în 1076, Boleslav al II-lea a fost primul rege încoronat la Wawel. În vecurile al XIV-lea și al XV-lea, pe timpul dinastiei Iagelone, statul medieval polonez își sporește considerabil puterea și influența în Europa, devenind necesară reconstruirea și extinderea castelului pentru a fi la înălțimea noului statut al țării pe continent. Cazimir cel Mare rămâne în istoria Poloniei ca unul dintre cei mai luminați și vrednici suverani. El avea să aducă la mijlocul veacului al XIV-lea reglementări noi progresiste pentru vremea aceea, privind lucrul la minele de sare de la Wieliczka. Devenite astăzi celebre datorită muzeului inedit amenajat subteran, și tot el dădea Polonii la 1364 prima universitate. Casimir cel Mare se ocupă firește și de înflorirea castelului Vavel, conferindu-i nu numai o nouă strălucire, ci și o puternică și îndelungată autoritate pe continent. O altă etapă semnificativă pentru evoluția ansamblului de la Vavel o constituie domnia lui Sigismund cel Bătrân, care, în prima jumătate a secolului al XVI-lea, îl reconstruiește și ordonă edificarea capelei care îi va purta numele până în zilele noastre. Prin căsătoria cu ducesa de Bari, regele aduce la curte mari artiști italieni pentru a împodobi castelul cu opere sculpturale și decorațiuni în spiritul epocii. Mai mult, el face apel la serviciile altor creatori cunoscuți din Germania, iar Olanda va fi reprezentată în noua configurație a castelului prin vestitele tapiserii flamande. Așa se face că, la mijlocul secolului al XVI-lea, Wavel devine deja un mare centru al umanismului european, fapt confirmat simbolic și de prezența aici în ultimii ani ai vieții a marelui filozof olandez Erasmus din Rotterdam. Istoria complexului Wavel este nu numai întortocheată de-a lungul celor o de ani de existență, dar și deosebit de bogată în evenimente de tot felul. Incendiile din 1305 și 1499, mutarea capitalei la Varsovia la începutul secolului al XVII-lea de către Sigismund al III-lea, ocuparea și distrugerea sa în 1702 de către Suedezi, dar mai cu seamă distrugerile și întinările aduse de trupele fasciste și căpeteniile acestora, sunt împrejurări care au atins integritatea lui fizică și i-au știrbit autoritatea artistică și istorică, distrugând multe din valorile pe care le adăpostea. În anul 1905, autoritățile orașului Cracovia cumpără de la Austrieci întregul ansamblu și se începe restaurarea lui pe baze științifice sub coordonarea cunoscutului arheolog Šiško Nohuș, fondatorul concepției muzeului de istorie Wawel. Șișco Nohuș se scrie S Z I S Z K O și Nohu S Z. În anul 1943, din cauza agresiunii fasciste și a pericolului de dispariție, o mare parte din tezauri este transportat în Canada cu sprijinul României, de unde va reveni în Polonia în jurul anilor 60. El a completat inestimabilele colecții reconstituite și ele, odată cu restaurarea definitivă a întregului edificiu. Wawel devene astfel cel mai valoros muzeu național al Poloniei, reflectând o mie de ani de istorie și cultură, cum se exprimă pe drept cuvânt un specialist polonez contemporan. În afara valențelor amintite, Wawel constituie și cea mai scumpă necropolă națională. Puțini suveranei Poloniei nu-și au locul de veci în splendidele capele înșiruite în catedrală și în catacombele de sub ea. Tot la Vavel odihnesc într-o vecie ilustre personalități ale culturii și vieții politice ale țării, precum Adam Michievici și Iulius Slavoțchi, Tadeus Kościuszko și Iosef Paniatovski. Tezaurul Coroanei, expoziția de arme, muzeul de istorie, colecția națională de artă, expozițiile permanente... Vavel dispărut și Orientul în Vavel sunt astăzi secții permanente ale unui complex muzeistic de interes național și de valoare universală recunoscută. Ca o recunoaștere a acestei valori, întregul ansamblu a fost înscris pe lista UNESCO a Patrimoniului Mondial. Mină de sare, Muzeul în sare Se presupune că exploatarea sării are la Licica o vechime de 5.000 de ani. Vielicica se scrie w i e l i K z k a Istoria dezvoltării acestor mine este bogată și interesantă, dar istoria turistică începe cu adevărat abia prin anii 1960-1961, când s-a hotărât o reamenajare totală, inclusiv pentru interese turistice, a întregului complex. Galeriile numără în total 300 de kilometri, depășind cu mult vatra orașului. Adâncimea ultimului strat în exploatare unde se află etajul al nouălea, numărat de sus în jos, este de 342 de metri, în timp ce primul etaj este la numai 64 de metri subteran. Astăzi, stratul de sare în exploatare este de 6 km lungime și 1 km lărgime iar ceea ce pot vedea turiștii se află în straturile superioare, ale căror galerii datează din secolul al XVII-lea. Partea artistică a minelor, adevăratele opere de artă în sare, sunt realizări foarte recente, de 30-35 de ani. Numai puțin de 394 de trepte îl conduc pe turist la adâncimea de 64 metri, unde începe drumul turistic, de fapt, partea cea mai interesantă a minelor. Regulile pe care trebuie să le respecti sunt foarte stricte. Nu se aprind chibrite, nu se ating statuile și celelalte obiecte, nu se părăsește grupul și mai ales ghidul. În cazul meu, nici nu cred că aveam vreun interes, decât doar dacă aș fi vrut să mă acest de unul singur printre catacombele combele practic fără ieșire pentru unul care nu ideal al casei. Toate principalele galerii încăperi, la săli, au denumiri legate în general de numele unor mari ai Poloniei sau de ilustre personalități din lume care au vizitat minele de-a lungul veacurilor. De exemplu, sala Copernic, numită astfel în cinstea marelui astronom, care a avut vreme și pentru o călătorie la Wieliczka în timpul studenției la Academia Cracoviană, în anul 1493. Eu am avut neșansa vizitării minelor exact cu un an înaintea înălțării aici a unei statuia lui Copernic, în 1973, cu ocazia sărbătoririi unei jumătăți de mileniu de la naștere. Intrăm apoi în capela Sfântul Anton și ea construită în totalitate din sare. Acoperișul, pereții, cele trei altare, portalul și 20 de sfinți au fost întruchipați în sare de către minerul sculptor Antonik Meșkovski. Cea mai fascinantă sală rămâne prințesa Kinga, personajul principal al unei legende, legată de numele prințului Boleslau Vatidliv al Cracoviei și Sandomierjului de acum șapte secole. El a primit în dar o compoziție formată din șase personaje în mărime naturală, realizată în anul 1961. Interesant este faptul că alături de fețe regale apar și trei mineri. Unul dintre aceștia îi oferă prințesei un bulgăre de sare, conținând inelul de aur aruncat la mânie de aceasta și regăsit apoi de mineri. Dimensiunile sălii, 15 x 17 pe 12 metri. Bogăția sculpturală, candelabrele confecționate exclusiv din sare, strălucind mai ceva decât cele naturale din cristal, un altar de o simetrie perfectă, dalele hexagonale lucioase pe care-ți alunecă picioarele ca pe gheață, îți creează un sentiment straniu, ireal, te copleșesc. La fel ca și cina cea de taina lui Leonardo da Vinci sub formă de basorelief pe peretele din stânga. Sala se bucură de o acustică perfectă, verificată timp de 300 de ani. În secolul al 17 lea s-a creat, prin extragerea sării, acea cavernă în care se hotărâse amenajarea unui sanctuar. Doi sculptori mineri se angajează să-l realizeze lucrând timp de peste 16 ani. Frații Markovski nu au reușit însă să-și desăvârșească opera la începutul secolului, pentru cina cea detaină fiind necesară o perioadă mai îndelungată. Ea a fost terminată abia între anii 1927-1963, de către un alt miner, Virodic. Un monument este închinat celor care aprindeau gazul metan format în mină și căruia îi se dădea foc pentru a se evita exploziile. Scultura reprezintă un astfel de metan burner, echipat cu un costum special de protecție, furtând în mână o torță lungă de 2 metri, surprins în poziție de lucru. În anul 1968, la împlinirea a 600 de ani de când regele Casimir al IV-lea a codificat vechile legi privind exploatarea minelor, dând astfel un puternic impuls dezvoltării mineritului, Sculptorul miner Vladislav Hapka a ridicat în Marea Sală de 3500 metri pătrați o statuie splendidă a regelui înaltă de 6,5 metri. Tot aici este gravată o placă reamintind de importanța actului lui Casimir cel Mare. De altfel, regele, care fondase Academia Cracoviană cu numai patru ani înainte, la 1364, a hotărât ca profesorii să fie remunerați din veniturile realizate din exploatarea minelor. Trecem apoi pe lângă lacul Weimar, de numai un metru adâncime, și în sala de alături. Ambele au primit acest nume în cinstea lui Goethe, care a vizitat și el minele în 1790. O curiozitate aparte o reprezintă sala Varșava, aflată la adâncimea de 125 metri. Cu o suprafață de 1240 metri pătrați, sala are ca decorație permanentă un grup statuar, reprezentând doi mineri cu ciocanele încrucișate. Așa cum se prezintă, sala poate fi transformată și adaptată unor cerințe diverse. Ea este utilizată în cea mai mare parte a timpului pentru activități sportive... Tenis, basket, volei și chiar concursuri de motocross cu control de la distanță. Vara este pusă la dispoziție Asociației Învățătorilor Polonezi, unde aceștia urmează un tratament special în vederea îmbunătățirii organelor vorbirii în microclimatul salin. Cehia, Praga Dacă orașele Coventry, centrul Angliei, Rotterdam, sudul Olandei sau Dresda, centrul fostei RDG, mi-au lăsat un sentiment de amărăciune prin faptul că astăzi nu mai etalează decât foarte puține dintre frumusețile arhitectonice de odinioară din cauza bombardamentelor practic atot distrugătoare din ultimul război mondial. Un sentiment realmente reconfortant mi-au oferit alte două orașe europene care au scăpat aproape intacte din urgiile de acum mai bine de 5 decenii. Cracovia și Praga au rămas în picioare cu tot ezaurul lor de monumente și cu întreaga zestre arhitecturală, veche de atâtea secole. Praga, capitala fostei republici cehoslovace, astăzi capitala cehii, un oraș care, din fericire pentru el și locuitorii săi, nu se înscrie printre megalopolisurile europene și, nici nu i-aș dori-o vreodată, este atât de frumoasă și elegantă, atât de aristocratică în haina vechii sale arhitecturi, atât de zglobie prin țâșnirea spre cera sutelor de turnuri și cupole, încât parcă are ceva și din Viena, dar și din Edinburgh. Dacă mi-am permis să numesc capitala Scoției prințesa orașelor britanice, nu mă împiedică nimic să socotesc Praga un fel de prințesa a capitalelor europene. Din prima experiență pragheză nu puteau lipsi hradul cu catedrala Sfântul Vit, emblema turistică și istorică a orașului, podul Carol al patrulea peste Vâltava, cu zecile de statui de-o parte și de alta, ca și cum niște soldați din Garda de Onoare stau gata să fie trecuți în revistă. Este, dacă vreți, un alt simbol al orașului prin vechime, secolul XIV, prin bogăția arhitecturii și sculpturii ce le înnobilează, prin turnul gotic de la unul din capete și nu în ultimul rând prin faptul că, indiferent de anotimp, este totdeauna asaltat de turiști de pretutindeni, constituind parcă o originală scenă pe care evoluează zeci de formații și grupuri artistice sau tineri solitari ce își etalează talentele sub cele mai originale forme de manifestare. Din acest punct de vedere, niciun alt pod din familia monumentelor istorice, și sunt atâtea altele în Europa, nu-l poate egala pe cel din Praga. Praga este prea frumoasă și interesantă, străbătându-i străzile, piețele și cartierele vechi, admirându-i cheiurile vâltavei sau opriindu-te în fața sutelor de monumente și statui, încât nici de această dată nu am găsit timp pentru a-l vizita pe dinăuntru. Am în vedere muzeele, expozițiile, bisericile și alte valori mai consumatoare de timp. De aceea vă invit puțin pe dealul Petrinska, pe care am urcat cu ajutorul unui tramvai de munte. În realitate un singur vagon, asemănător cu o cabină mai mare a telefericului, tras de un cablu și alunecând a nevoie pe șine. Viteza este firește una turistică, făcând deliciul călătorilor care în circa 10-15 minute se deplasează doar câteva sute de metri pe verticală. Peste o săptămână aveam să trăiesc o experiență asemănătoare la Heidelberg, iar după un an Bogota, capitala Colombiei, îmi oferea aceeași plăcută surpriză. Colina Petrinska este în realitate un parc imens în mijlocul căruia praghezii au construit acum 105 ani un turnefel în miniatură, înalt de 60 de metri. Atunci nu l-am putut folosi ca punct de belvedere, deoarece era în restaurare, cu prilejul împlinirii vârstei de un secol, cu numai câțiva ani mai tânăr decât modelul său parizian. În schimb, la poalele colinei am văzut un splendid complex sportiv... Îi se spune și olimpic, compus din mai multe terenuri de sport și toate amenajările necesare unor mari competiții, inclusiv de nivel olimpic. Piesa principală este Strahov, cel mai mare stadion din lume, trecut ca atare și în Cartea Recordurilor, cu o capacitate de 240.000 de locuri. Între cele două călătorii ale mele la Praga, orașul s-a îmbogățit cu unul dintre cele mai frumoase metrouri de pe continent, Date în folosință în anul 1975, el era al 50-lea metrou din lume. Fosta capitală a regilor Boemiei, denumită capitala Imperiului Roman de Apus, prin încoronarea la Roma în 1355 a lui Carol al IV-lea, Praga medievală a rămas în istorie și printr-o legendă legată de faimoasa și, de fapt, inexistenta piatră filozofală. Cu toții am auzit și știm câte ceva despre practicarea alchimiei în secolul 16. Mai puțin cunoscut este faptul că producerea aurului din metale de bază și obținerea elixirului vieții își au originea într-o străduță din Praga, situată în imediata vecinătate a vecinătatea Hradului. Casele vechi de odinioară cu unul până la două etaje și cu un colorit pastelat există și astăzi. Ele adăpostesc ateliere manufacturiere, magazine pitorești ce aduc cu bazarurile orientale, dar turiștii nu le asaltează din această cauză. Cei mai mulți merg acolo fiindcă odinioară regele Rudolf al II-lea și-ar fi instalat atelierele unde lucrau alchimiștii, regele nebunia lui că se cunoaște că el avea un handicap psihic, credea că la granița dintre ocult și științific, dintre alchimie și chimie, dintre astrologie și astronomie, omul poate crea lucruri ce îi depășesc condiția sa de ființă muritoare, rațională și conștientă, dar prin natura lucrurilor limitată. Turiștii se mai înghesuie pe Golden Lane și pentru marele scriitor Kafka. A locuit câtva timp la numărul 22, scriindu-și unele opere în această atmosferă medievală, ce i-a inspirat de altfel câteva teme. Probabil că mulți vizitatori se recrutează din rândul amatorilor de închisori celebre. La unul din capetele străzii se află turnul Daliborca. Fosta închisoare al cărei prim locatar a fost un oarecare Daliborcosoiedi. Un tânăr ce s-a alăturat unei răzmerițe a țăranilor împotriva latifundiarilor vremii. Se spune că în închisoare ar fi învățat să cânte la gitară, delectând trecătorii ce se opreau special să-l asculte. Această temă a fost preluată de marele compozitor Bedrich Smetana, transfigurând o muzical în opera Dalibor. Estonia la Tallinn, capitala Estoniei, ghidul meu din Moscova m-a predat unui ziarist localnic. Tallinn este atestat documentar la mijlocul secolului al XII-lea, 1154, iar geograful și cartograful arab Idrisi îl menționează pe harta lumii, elaborată de el în același secol, sub numele de Calevenii, de la un legendar erou popular. Castelul cetate Tompea Situat la 48 metri înălțime față de nivelul mării, este fără îndoială punctul de atracție cel mai spectaculos. Reședință a aristocrației Estone, timp de sute de ani, dar și potrivit loc strategic și de apărare, Toompeia, reprezintă astăzi doar mărturiile în piatra ale unor vremuri glorioase ale poporului Eston. Dintre cele patru turnuri ale cetăției au rămas în picioare trei, dintre care unul cu înălțimea de 50 de metri și de formă cilindrică este încă foarte bună stare de conservare. El ar putea constitui un excelent punct de belvedere, dar din rațiuni de conservare turnul nu poate fi escaladat. Chiar și fără a urca pe turn, de pe Tom Peiații se deschide o largă panorama asupra orașului, iar dacă atmosfera este clară, ai șansa de a vizita și Finlanda, în special capitala Helsinki, situată peste drum, a se citi peste Golful Finic, la numai câteva zeci de kilometri. Cel mai important monument de arhitectură veche, gotică, este o biserică necropolă aristocratică cu o istorie de aproape opt secole. În apropiere se află piața Ratușa, cu case vechi și turnuri ale unor ghilde meșteșugărești ce mi-au amintit de centrele medievale ale frumoaselor noastre orașe transilvane. În una din aceste case funcționează și astăzi o farmacie înființată acum 560 de ani. Am încheiat prima zi de hoinăreală prin Tallinn, celelalte două au fost dedicate unor documentări la organisme și instituții oficiale, cu o plimbare odihnitoare prin parcul Cadriorg, întins de-a lungul apei, cu o exuberanță copleșitoare a vegetației floricole multicolore, bogate în acele zile de mai, ceva mai răcoros. Dincolo de farmecul arhitecturii peisajere, parcul oferă și câteva momente istorice. Petru cel Mare a ordonat construirea aici a unui mini-palat în care a locuit însuși țarul întrecerile lui prin Tallinn. În mod firesc, astăzi palatul este asaltat de turiști. La doar câțiva metri de apă, doi arhitecți cu imaginație bogată și originală au creat un monument sofisticat, inspirat din legenda Rusalca. În interiorul parcului se află poate cel mai important sit arheologic de natură religioasă al țării. Este mănăstirea Pirita, din a cărei monumentale construcție nu au rămas decât impresionanta fațadă de inspirație gotică, ziduri interioare cu inscripții și basoreliefuri, fragmente de coloane și pereți interiori, altarul și conturul altor încăperi. La câțiva kilometri nord se profilează silueta cilindrică a turnului TV, înalt de 367 metri, cu doi mai mult decât celebrul Fernsehturm din Berlin. Asemănător în multe privințe, înălțime, formă, amplasament, destinație, capsula tehnică, cu cele din capitalele surori, nici acest turn nu are destinație turistică, deși este evident că ar putea aduce ceva dolari în săraca vistieria a statului. Dar acest statut era acum zece ani, între timp multe se vor fi schimbat și sub acest aspect. Slovacia. Bratislava, o nouă capitală pe Dunăre. Am traversat de multe ori Dunărea la Bratislava și, de fiecare dată, îmi plăcea să caut cu privirea castelul impunător situat pe o colină. Fie că plecam într-o călătorie mai lungă, fie că mă întorceam acasă după peregrinările mele europene, nerăbdarea în primul caz și oboseala în a doua situație mă făceau să nu mă opresc în acest splendid oraș, devenit de câțiva ani cea de-a patra capitală pe Dunăre, după Viena, Budapesta, Belgrad. Scrisori către prietenul meu, Marco Polo, Pista 8 cu prilejul ultimului meu periplu european am inclus, măcar pentru o zi, Bratislava în programul de documentare. Mă aflam deci în capitala recent formatului stat Slovacia. Bratislava nu este chiar o metropolă, are doar circa 500.000 de locuitori, dar peisajul natural cu Dunărea în prim plan și ca element constitutiv îi conferă o personalitate distinctă. Dintre construcțiile civile de ultimă oră, mi-a plăcut să admir cu mai mare atenție podul suspendat într-un picior arcuit peste fluviu. El este susținut de un singur pilon înaltă de peste 100 de metri, amintindu-mi de alte asemenea construcții precum cele de la Agigea noastră sau Riga. Specificul podului din Bratislava constă în două elemente – Pilonul este înclinat pe spate, iar în partea superioară este amenajată o capsulă turistică, deci o platformă de belvedere, de unde poți avea o panoramă largă până la zeci de kilometri de-a lungul Dunării și chiar o parte a Austriei. După această primă secvență, m-am îndreptat spre cetate, bucuros că, în sfârșit, nu mă voi mai mulțumi doar cu imaginea exterioară. Ajuns în interiorul palatului cetate, am avut o oarecare dezamăgire, aflând că vizitez o construcție restaurată, de fapt reconstruită, în secolul XIX, deși istoria lui are un mileniu. Semnificațiile istorice, militare și politice ale cetății, chiar și unele elemente de arhitectură, sunt asemănătoare cu ale altor cetăți fortărețe Palat, între care amintesc Hradiul din Praga, Tompea din Tallin, Estonia, Gediminas din Vilnius, Lituania, Edinburgh, Castele din Scoția, Kremlinul din Moscova sau chiar cele din Alep, Cairo, Damasc sau Aman. Construit în secolul IX, cetatea a cunoscut perioade de glorie în secolul 16. Atunci turcii au ocupat Ungaria, 1526, iar Bratislava a devenit capitala vremelnică a unui întreg teritoriu aflat sub dominație otomană. După numai trei secole, în 1811, cetatea este distrusă în întregime datorită unui incendiu. Timp de 150 de ani a rămas în ruine, astfel încât abia în anii 60 ai secolului nostru a fost reconstruit în forma sa din veacul al XVI-lea. Astăzi, cetatea Palat folosește ca sediu al principalelor organe ale statului, dar multe spații, mai puțin funcționale ca birouri, au destinație de săl de expoziție, muzee, colecții, etc., Bratislava a primit de-a lungul anilor frumoase apelative, între care frumoasa de pe Dunăre, orașul celor trei păci. Deși titlul de oraș al păcii i-a fost consfințit de istorie, locuitorii de astăzi ai Bratislavei sunt mândri și pentru că în anul 1986 orașului lor i-a fost conferit încă o dată acest titlu la nivel european. În afara naturii pacifiste, funciare, a oamenilor, la această meritată apreciere va fi contribuit și faptul că, de-a lungul secolelor, Bratislava a fost gazda unor acte istorice și juridice de semnificație continentală. Aici s-au încheiat trei tratate de pace. În anul 1271, regele ceh premis Otakar al II-lea și regele Ungariei Ștefan al V-lea au semnat un tratat de pace. Al doilea a fost încheiat în anul 1626 între prințul imperial Bethlen și împăratul Austriei Ferdinand Aldoilea. Cel mai important, care i-a consacrat de fapt faima europeană, a fost tratatul încheiat la 26 decembrie 1805 între Franța lui Bonaparte și Austria în urma bătăliei de la Austerlitz. Ungaria. Emblema Budapestei. Nu știu cum ar arăta acest oraș cu multe construcții monumentale dacă nu ar fi situat pe Dunăre. Probabil că frumusețea lui nu ar fi atât de pregnantă dacă n-ar sta și pe coline. În mod sigur însă arhitectura podurilor peste Fluviu, insula Margareta, cetatea, alte edificii și monumente, statuile, piețele și elegantele magazine, cărora trebuie să le adăugăm orașele subterane ale metroului, toate aceste elemente îi conferă Budapestei o anumită noblețe, o alură de oraș serios, căruia adunarea îi sparge monotonia ce ar rezulta dintr-o arhitectură pe orizontală, fără personalitate accentuată. Dintre toate edificiile, monumentale orașului, și Budapesta are destule. Clădirea parlamentului, construită într-un stil baroc uimitor de bogat și armonios, este, fără îndoială, cea mai impresionantă și mai monumentală, nu întâmplător atât ungurii cât și străinii o consideră emblema orașului. Dacă ar avea în apropiere un turn în care să fie instalat un Big Ben, asemănarea cu parlamentul din Londra, așezat tot pe malul unei ape, Tamisa, ar fi aproape desăvârșită. Parlamentul din Budapesta a fost selecționat ca una din minunile construite pe tera și inclusă într-un splendid album editat în Anglia în urmă cu cinci ani. Multe turnuri de diferite dimensiuni, turnulețe, statui, alte elemente decorative în piatră și marmură, domul imens, ce iese și mai pregnant în evidență raportat la turnurile cel înconjoară, Conferă, pe de o parte, dinamism și suplețe arhitecturală și, pe de altă parte, monumentalitate. Despărțite de Dunăre, cele două părți ale orașului, Buda și Pesta, formează un fel de Twin Towns, așa cum există mai multe în Statele Unite ale Americii. Un exemplu ar fi Sfântul Paul și Minneapolis, despărțite de Mississippi. În afara frumuseții oficiale cu caracter politic de sediu al instituției parlamentare, construcția însăși constituie un simbol nu numai al Budapestei și chiar al întregii țări. O scurtă incursiune în istoria mai recentă a Ungariei permite explicația acestei mândrii naționale a ungurilor. După secole de apartenență la Imperiul Habsburgic, vechiul regat al Ungariei a fost recunoscut ca stat independent în anul 1867, deși continua să aibă ca suveran pe împăratul Austriei Franz Josef, încoronat chiar în capitala Ungariei în același an. În anul 1884 a început construirea unui nou edificiu pentru parlamentul de la Budapesta. Lucrările au fost conduse de arhitectul Imre Steinde și, după numai doi ani, deci exact acum un secol, noul sediu se afla deja într-un stadiu suficient de avansat pentru a putea găzdui ceremoniile ce comemorau un mileniu de la ocuparea actualului teritoriu de către unguri. De aceea s-a și hotărât ca principalul corp pe înălțime, domul, să aibă o înălțime de 96 de metri, ca și turnul bisericii Sfântul Ștefan. Se conferea astfel construcției și o valență istorică, națională și sentimentală. Dar celelalte dimensiuni ale clădirii sunt și mai impresionante. 268 metri lungime și 116 metri lățime. Are 10 curți interioare, diferite ca dimensiuni, 20 scări și câteva sute de camere. În exterior se pot admira statuile conducătorilor Ungariei din diferite timpuri, prinței Transilvaniei, ca și alte componente ca decorațiuni, personificând alte personalități ale națiunii maghiare. În fața clădirii este amplasată o imensă statuie ecvestră, ce le reprezintă pe Ferenț Racoții II, prințul Transilvaniei, care s-a revoltat împotriva Habsburgilor la începutul secolului XVIII. Un element arhitectural specific îl constituie sala mare, în 16 laturi, situată exact sub cupola domului central. În ea se întrunesc cele două camere, ale căror sedii separate se află de o parte și de alta. În holul circular ce înconjoară sala mare sunt amplasate alte statui ale unor personalități militare, politice, etc. Între acestea, Arpad, cel care s-a stabilit cu cavaleria sa în pusta maghiară, Ștefan I, care a creștinat pe maghiari, Hunyadi, soldatul rămas celebru în istoria țării prin fapta sa militară curajoasă, punându-i pe fugă pe turci la Belgrad în 1456. Belgia, Grand Place din Bruxelles în capitala Belgii m-am oprit doar pentru două zile, numai cu intenția de a-mi face o idee despre această mică țară a Europei, dar atât de mare prin istoria și civilizația ei și atât de puternică prin înaltul nivel de dezvoltare social, economic și tehnologic. În plus, Bruxelles este de câteva decenii un fel de capital a Imperiului European, de apus, deoarece aici... Își au sediul NATO și multe organisme importante ale comunității economice europene. Știind că mai am la dispoziție vreo 4-5 ore până la tren, am mai dat o raită prin Grand Place, căci oricât de mult aș fi admirat-o cu o zi înainte, marea piață din centrul orașului este atât de frumoasă încât o revenire aici este totdeauna prilej de satisfacție. De altfel, însuși Victor Hugo, care a trăit o perioadă chiar în una din clădirile ei, spunea că Grand Place este cea mai frumoasă piață urbană a Europei. Nu știm câte capitale va fi reușit să vadă Marele poet, dar acum, după un secol, pot depune mărturie că a avut dreptate. Nici Piccadilly Circus din Londra sau Concorde din Paris, nici Piața Roșie din Moscova sau Stanislav din Ansi, nici San Marco din Veneția sau Sultan Ahmed din Istanbul și câte altele vor fi piețe frumoase în Europa sau Aiurea, nu este îmbrăcată într-o haină arhitecturală atât de bogat ornamentată. Clădiri în stil gotic flamand, palatul regal ce nu a avut niciodată destinația din denumire, sediile breslelor unor comercianți și meșteșugari bogați, ceea ce se vede și din cantitatea de aur ce le dă strălucire. Casa regală, cum îi spun localnicii palatului, adăpostește în prezent Muzeul de Istorie a Orașului, după ce, în urmă cu un secol, a fost reconstruită și restaurată, înfățișându-se astăzi exact cum arăta în secolul 16. Edificiul cu cel mai mare impact estetic la vizitatori rămâne însă primăria, cel puțin prin două elemente, înălțimea turnului, înalt de 91 de metri, conferindu-i și suplețe, iar decorațiunile arhitecturale sunt de o bogăție și un rafinament inegalabile. Construită între 1402 și 1480, primăria ocupa aproape în întregime o latură a pieții, iar fațada etalează peste 100 statui, ale căror originale au fost înlocuite în secolul 19. În curtea interioară, două fântâne arteziene reprezintă simbolic cele două fluvi ale țării, Sheld și Meuza. În afara arhitecturii impresionante, Grand Place este celebră și căutată de toți turiștii străini pentru piața de flori ce se ține zilnic și piața de păsări de colivie ce are loc duminica. Sheld se scrie astfel, Se... C-H-E-L-D-T Meuza? Se scrie Meusa. Una din construcțiile ce fac deliciul și stârnesc interesul prin pitoresc este expoziția de costume cu care a fost îmbrăcat la propriu maneken Pis, mascota orașului. Între cele 300 costume, probabil de pe întregul Mapa se află și donațiile Marelui Elector de Bavaria și Ludovic al XV-lea. Regele Franței l-a îmbrăcat în aur. Este vorba de o statuie minionă, 61 cm, amplasată în imediata apropiere a pieței, pe Louvre. Statuia în bronz reprezintă un copil făcând pipi într-un bazin de marmură. El face acest lucru de circa 150 de ani, dar se pare că o operă asemănătoare, poate chiar identică, ar fi existat în același loc cu mult înainte. Legenda susține că odată orașul a fost salvat de la un incendiu de către un copil care ar fi observat un început de foc, stingându-l în maniera și cu mijloacele pe care le admiră și astăzi milioane de oameni. Mexic, Ciuburna se scrie c -H -U -B -U -R -N a Am ajuns în satul Ciuburna, situat în nordul peninsulei Yucatan, pe malul golfului Mexic, pe la ora prânzului, pe o căldură tropicală, dar umedă, deci suportabilă. Satul mi s-a părut îngropat în nisip. Am fost nevoit să imit localnicii descălțându-mă și mergând cu papucii în mână. Casele mici, sărăcăcioase, nu au uși, nici ferestre, multe crâjme, oameni puțini pe ulițe. O fetiță se oferă să mă conducă la casa primarului, unde ajungem în câteva minute. El avea atunci mușafir din Merida, oraș mare și frumos, capitala statului Yucatan, situat la circa 50 km spre sud. Nu avem cum să bat la ușă fiind lipsă, așa încât m-am prezentat din prag spunând un tardes”, era după ora 12, și explicând în puținele mele cuvinte spaniole cine sunt și ce vânt mă poartă la ciuburna. Primarul, un tip slab, între două vârste, cu mustață, cu aliură evidentă de indigen Maya, îmbrăcat foarte sumar și desculț, mă privește cu oarecare circumspecție și chiar cu suspiciune. Până când, după o explicație mai detaliată, i-am cucerit simpatia și i-am smuls bunăvoința. I-am explicat că vreau să rămân în sat în ziua aceea și chiar să dorm acolo, pentru a cunoaște ceva din viața locuitorilor, pentru a scrie despre ei în România. Nu am fost surprins când mi-a spus că sunt primul jurnalist care le calcă satul. De aici, probabil, și circumspecția lui. M-a condus acasă la un profesor de engleză, asigurându-mă că el mă va sprijini în documentarea mea. Casa profesorului este ceva mai arătoasă, mai mare, are două camere și o verandă frumoasă la drum, dar nici lui nu-i lipsea nisipul din ogradă. L-am pus în temă și după ce toate lucrurile au fost aranjate, primarul, cu nume clar de Maia, Jam Cab, și-a socotit misiunea încheiată și a plecat. Soția profesorului m-a servit cu o prăjitură indigenă și cu un pahar cu suc de fructe exotice, în timp ce eu aflam că pe noul meu prieten îl cheamă Bernardo Ernesto, dar în limba maia se numește Caamal Caamal. El firește, știe trei limbi, spaniola ca limbă oficială și colonială, maia ca limbă maternă și engleza ca meserie, învățată de la tată său. După ce îi vizitez casa și pe dinăuntru, tot simplă, dar ceva mai bine dotată tehnic, îmi explică de ce nu dorește să mă duc în gazdă la o familie. Toți oamenii sunt acolo așa de săraci, duc o viață atât de simplă, încât ar fi fost jenant pentru oricare dintre ei, ca dovadă că nici profesorul nu s-a oferit să mă găzduiască, ca un jurnalist venit tocmai din Europa, pentru ei un continent foarte civilizat, să le fie oaspete în asemenea condiții. În schimb, m-a condus la o vilă abia terminată, absolut goală, situată într-un splendid parculeț, aparținând unui om mai înstărit dintr-un sat apropiat și pe care o avea în grijă Ernesto. De mâncare am făcut rost de la restaurant la care am mers cu Ernesto, Aflându-mă la Golful Mexic și într-un sat de pescari, nu puteam dori să mănânc altceva decât pește prăjit. Am căpătat doi pești mari, foarte gustoși și cu puține oase, asortați cu salată de ceapă roșie și multă lămâie. Cu pâinea este mai dificil, fiindcă mexicanii nu prea consuma acest aliment, nu fiindcă nu le-ar plăcea, ci pentru că sunt nevoiți să prefere mais, un soi de porumb omniprezent în America Latină, din care se face un fel de turtă, tortilla, de dimensiuni mici. La noi s-ar putea numi mâncarea săracului. Eu nu m-am acomodat cu așa ceva și m-a obișnuit să-mi săport la mine întotdeauna o bucată de pâine." Timp de două ore mi-am făcut plăcerea de a nota în apele Atlanticului ca un fel de simetrie cu experiența de la Acapulco, situat la Pacific, dar valurile mai mari de 2 metri și singurătatea absolută de pe plajă mi-au creat o stare de teamă. Seara soția lui Ernesto mi-aduce a patul, un hamac frumos pe care l-am întins de la un capăt la altul al uneia din camere. Ernesto m aștepta la biserică. Pe 10 mai, duminică, era ziua mamei. Mother's Day se sărbătorește în întregul continent american. Și la biserică avea loc o slujbă mai aparte, iar amicul meu conducea mica ceremonie cântând la orgă. M-am dus acolo și nu am avut ce regreta. Slujba este cu totul altfel decât la noi. Preotul nu poartă niciun însemn preoțesc și nu este îmbrăcat în anteriu. Cei prezenți cântau un cor melodii cunoscute de toți, iar din când în când preotul le spunea, fără a citi vreo evanghelie, lucruri frumoase despre cel de sus, despre morală, cu trimiteri evocatoare la personajul sărbătorit, femeia mamă. Mi-a plăcut să-l aud pe Ernesto prezentându-mă celor de față ca pe un oaspete de seamă. Le-am întors și eu câteva cuvinte de apreciere și de prietenie. După slujbă, am fost invitat la masa oferită de primărie și de biserică în onoarea femeilor satului. Acestea au primit, într-o ceremonie pe cât de simplă, pe atât de plăcută, cadouri în veselă și așternuturi. Am servit și eu ce s-a pus pe masă, adică un fel de supă, ciorbă cu multă carne de pui și foarte iute. În mai toate țările din zonă se consumă un ardei extrem de iute, aproape imposibil de consumat de către europeni, numit Chile. M-am întreținut vreo două ore cu grupuri de bărbați și femei care mi s-au părut foarte interesați de România și de căderea comunismului. La rândul meu am aflat câteva dintre cauzele sărăciei în care trăiesc. Pământ nu tocmai bun pentru agricultură și extrem de puțin, pescăria prost plătită, izolare de restul lumii, mulți își dau banii puțin câți au la crâjmă, lipsa de fonduri din partea statului pentru a le ridica nivelul de viață, etc. Deși mulți au ca strămoși indigeni maia, viața, religia, regulile, limba, obiceiurile și tradițiile străvechi, influența colonială, etc., toate se interferează cu aspecte ale vieții moderne, constituind un amalgan cu rădăcini foarte îndepărtate, dar și cu multe influențe ulterioare. Aproape de miezul nopții am ajuns la hamacul meu, care era înțesat cu țânțari, ca și întreaga cameră de altfel. De învelit nu aveam cu ce, așa încât m-am zvercolit toată noaptea, încercând să alung pe cât posibil enervantele gâze, până spre dimineață când am reușit să ațipesc. Dar era tocmai ora de sculare, deci n-aș putea spune că am petrecut o noapte în mod prea plăcut. În schimb, una peste alta, experiența trăită printre pescarii indieni din Ciuburna a fost cât se poate de interesantă. Belize Intrarea în Belize presupunea mai întâi ieșirea din Mexic. O mică neregulă care nu mi-aparținea în îndeplinirea formalităților de graniță pe teritoriul mexican era cât pe aci să mă lase pe jos. Șoferul autocarului care mă ducea la Belize, în fosta capitală, și-a ieșit din Pepeni așteptându-mă vreo treizeci de minute. Vine la mine furios și-mi zice, Hai, domnule, că te las aici. Am drum lung și greu până la Belize." Grănicerul a înțeles dificultatea în care m-ar fi pus întârziindu-mă și îi spune Bameshului să renunțe la controlul rucsacului. În cele din urmă m-am împăcat cu șoferul și am călătorit în condiții excelente până spre dimineață la ora 8. Pornisem la drum pe la patru dis de dimineață. Ajuns și depus în autogară, predau rucsacul la bagaje de mână pentru a mă putea mișca în voie prin oraș. Nu înainte însă de a mă interesa cu ce voi pleca mai departe. Aveam un singur autobuz la orele 15, care mă ducea până la Punta Gorda, în sud, un oraș port la Golful Honduras. Având prea puțin timp la dispoziție, nu mi-am propus să vizitez muzee sau alte locuri mâncătoare de timp. Am preferat să bat orașul la pas, fără o țintă anume. Aflând prețul biletului de autobuz, am schimbat o sumă de dolari și am constatat prima surpriză. Moneda statului Belize este tot dolarul, dar nu ca în Panama, dolarul american, ci dolarul de Belize. Dar și mai mare mi-a fost mirarea când am aflat ce putere are. 2 dolari Belize pentru un dolar SUA. A treia surpriză, de data asta, de-a dreptul neplăcută, am avut-o când am intrat într-un magazin alimentar să-mi cumpăr ceva de mâncare. Prețurile erau foarte piperate. În schimb, calitatea, diversitatea, ambalajul mărfurilor ca și serviciul erau impecabile. Mi s-a părut că mă aflu prin Canada, Statele Unite ale Americii, Anglia sau Germania. Bineînțeles, apoi aveam să constat că nivelul de viață este foarte scăzut, un om de nivel mediu câștigând doar câteva sute de dolari belize pe an. Ce impresie mi-a făcut orașul? Mi s-a părut o combinație între un târg cu case mici într-o policromie bogată, sărăcăcioase, cele mai multe cocoțate pe piloni și, un lucru mai puțin obișnuit, cu scări în exterior, pe de o parte, pe de alta o stațiune maritimă fără activitate, fără animația obișnuită în asemenea localități, pe faleză doar câte un rătăcit, mi era și frică să trec pe lângă el. În fine, centrul, buricul târgului, foarte animat, domina de cărcium și magazine, ceea ce îi conferă culoare și mișcare. O altă trăsătură a orașului, ca și a întregului stat, constă în structura demografică. Peste 70% sunt negri, cu strămoși din Africa, în mod sigur, foști sclavi odinioară, aduși de coloniști pentru a lucra plantațiile de orez și trestie de zahăr. Fără a insinua nimic la adresa oamenilor de culoare, trebuie totuși să spun adevărul că, la foarte mulți, mai ales în locuri publice, am constatat un comportament asemănător cu al celor din New York sau din mari orașe americane. Ceea ce nu este deloc în favoarea lor, se dedau la acte de intimidare, sunt extrem de zgomotoși, putând oricând să devină violenți. Vă dau un exemplu pe pielea mea. Mergeam agale printr-un cartier mărginaș. Mizeria era atât de mare încât mi-a fost nu numai jenă, ci și teamă să fac o fotografie. Nu știu dacă tânărul care s-a luat de mine o fi sesizat tocmai acest lucru. Am făcut totuși o fotografie la o casă de răpănată. Dar îl observ cum alergă spre mine urlând ceva ce nu înțelegeam. Când s-a apropiat, tocmai asta mi-a spus. De ce am făcut poze? M-a amenințat că mă arestează, el fiind polițist. I-am spus la rândul meu cei cu mine și că mergem împreună. El fiind doar în pantalon scurți, i-am spus că n-ar fi exclus ca tocmai el să rămână acolo. Atunci s-a înmuiat, dar a îndrăznit să-mi ceară o țigară. Ei bine, aflați că nu i-am dat, deși aveam, și am servit mulți alți oameni." În rest, șederea mea în acest oraș nu a înregistrat mare lucru, dar nici n-aș putea spune că mi-a displăcut experiența, mai ales că am constatat la fața locului ceea ce știam doar teoretic, în general faptul nu se prea cunoaște în lume și nici pe la noi, și anume că limba oficială și națională este engleza. Explicabil dacă nu uităm că Belize a fost colonie britanică sute de ani, micul stat căpătându și independența abia în anul 1981. Până atunci se numise Hondurasul Britanic. Am uitat o trăsătură de data aceasta de relief. Până în orașul Belize, situat cam la jumătatea distanței dintre extremitatea nordică și cea sudică, teritoriul țării este plan, fără niciun deal. Aici predomină pădurile, livezile și plantațiile de pom fructiferi, bineînțeles exotici. Am văzut pentru prima dată cocotieri cu fructe ajunse la maturitate. Sunt îngrămădite toate una în alta, în partea superioară a tulpinei, de unde se desfac în sus imensele frunze. Fiecare cocotier poate produce două până la trei coșerci de fructe, care au o strălucitoare culoare galbenă. În jumătatea de sud, relieful apare în cu totul altă imagine. Cu o jumătate de oră înainte de plecarea autobuzului, mă înființez la autogară, mă instalez pe locul indicat pe bilet și timp de 9 ore mi-am odihnit ochii cu splendidul peisaj montan, foarte compact și dens împădurit. Cât despre confortul călătoriei nu pot spune același lucru din cauza drumului neasfaltat. Astfel, din această cauză, un traseu de circa 300 km a fost parcurs în 9 ore. Guatemala. Printre numeroasele semne ale hispanității de odinioară, cea actuală este evidentă și omniprezentă în limbă și în felul de a fi latina al oamenilor, cel mai mult mi s-a părut că interesează orașul Santiago de los Caballeros, cunoscut astăzi sub numele de Antigua Guatemala. Este un oraș mic, întins pe orizontală, cu case mici, vechi și colorate, situate la vreo 30-40 km de capitală, în apropierea vulcanului Agua, care l-a distrus aproape în întregime în anul 1773. Este orașul cel mai tipic colonial și acest lucru se vede fără niciun efort din configurația generală a arhitecturii, dar mai cu seamă din înfățișarea monumentelor de natură religioasă. Din multele biserici și conventos, construite în urmă cu 3-4 secole, n-au mai rămas decât zidurile, unele coloane, splendidele fațade și câteva încăperi fără acoperiș. În schimb, Convento de San Francisco, de exemplu, este o bijuterie arhitecturală și artistică atât pe dinăuntru cât și în exterior. Scrisori către prietenul meu, Marco Polo. Pista nouă. Alte mărturii ale prezenței spaniole la Antigua Guatemala se pot identifica în Palacio Arzobispal, începutul secolului 18, Catedrala metropolitană, construită timp de un secol și jumătate, între 1543-1680, Biserica La Merced, secolul XVIII, Santa Clara del Libro Antiguo, în care am admirat cărți în ediție Princeps, tipărite între anii 1660-1821. Muzeul de arte colonial este amenajat în fostul sediu al Universității San Carlo Borromeo, numele unui mare umanist italian, a treia universitate ca vechime din America Latină. Casa Popeone este un ansamblu arhitectural ce a aparținut unei familii de aristocrați spanioli. El evocă atmosfera și modul de viață al bogătașilor conquistadori din secolele 16-17. De la Antigua, Guatemala, am călătorit cu vreo patru autobuze și microbuze, până când am ajuns la Panahakel, o stațiune turistică extrem de colorată, elegantă, însesată tot timpul anului cu turiști de pretutindeni. Am întâlnit o tânără funcționară din Japonia care călătorea singură, fără niciun pic de teamă. Panahakel este situat pe malul lacului Atitlan unul dintre cele mai frumoase ochiuri de apă pe care le-am văzut în viața mea și, credeți-mă, am văzut multe. Situat la înălțimea de aproximativ 2000 de metri, lacul este păzit de trei vulcani, siluete zvelte înalte de 3000 până la 3500 de metri, care țâșnesc direct din apa cristalină a lacului. Odată a ajuns la Panahakel M-am interesat de un hotel cât mai ieftin. Am fost îndrumat la El unde undeva pe o înfundătură ce pornea din strada mare. Prețul nu era piperat nici măcar pentru mine. De altfel, în America Centrală trei lucruri sunt foarte ieftine, mâncarea, dormitul și transportul. Totuși, cei trei dolari pentru două nopți meritau salvați dacă mi s-ar fi ivit posibilitatea. Și ea s-a ivit căci un australian găzduit înaintea mea acolo m-a informat că jupânul este tot timpul beat și greu de găsit. Dacă vreau să mă cazez, nu am decât să mă servesc cu singura cheie disponibilă. Era de la cea mai prăpădită cameră, cu trei paturi, fără nimic altceva, dar absolut nimic decât saltelele firește. Am acceptat aceste condiții care oricum corespundeau prețului de șapte chețal pe noapte și m-am instalat bucuros. Mi-am făcut programul planificat dinainte. Timp de o zi și jumătate nu am reușit să dau de jupân. Puteam chiar pleca fără a plăti, dar așa ceva nu prea fac. Costa Rica În Costa Rica am intrat dinspre nord călătorind cu autobuzul direct de la Managua, capitala statului Nicaragua. Traseul avea punctul terminus la San Jose, în inima statului costarican, centrul geometric și capitală totodată. Călătorind două ore de-a lungul celui mai mare lac din America Centrală, Nicaragua, am avut tot timpul în stânga imaginea a doi vulcani gemeni, impresionanți nu atât prin înălțime, circa 1500 metri de la nivelul lacului, cât mai cu seamă fiindcă țâșnesc direct din apă, profilându-se pe un cer albastru tropical. De altfel, această imagine, decupată parcă dintr-un basm sau din parcurile de amuzament pentru copii, a mai avut-o și în Guatemala, la lacul Atitlan, iar în Costa Rica, vulcanul lacului Arenal, oferă aceeași imagine foarte rar întâlnită. Din când în când mă întorceam cu gândul la frumoasele zile petrecute în Guatemala. Îmi aduceam aminte de prietenul Leonard, care mă introdusese cu dibăcie și naturalețe în viața indigenilor din Quintana Roo. Privind peisajul oarecum nou, îmi reveneau în memorie panoramele montane, dar și umane, din Honduras, în care nu mă oprisăm decât pentru a schimba autobuzele. Îmi rămăseseră în memorie și câteva imagini sugestive revelatoare asupra oamenilor din cele două țări traversate în guana autocarului. Aceste imagini și crâmpeie de viață erau culese mai ales din stațiile de autobuz, unde zeci de oameni localnici năvăleau pur și simplu peste noi pasagerii, unii la ferestre, alții direct înăuntru, pentru a-și oferi cu insistență și gălăgios produsele lor de artizanat sau alimentare pungi din plastic cu tot felul de sucuri din fructe și ce sucuri, coșulețe și cornete cu fructe, țigări, tigăi, farfurii și tăvi pline cu friptură, cartofi și alte bunătățuri aburinde, degajând un miros tentant și persistent. Cei care reușeau să urce în autobuz nu coborau până când nu vindeau măcar două-trei porții. Abia după aceea autobuzul pornea încet, lăsându-i în urmă supărați și parcă indignați că nu reuși să vândă mai mult. Toate aceste rememorări se petreceau simultan și se învălmășeau cu experiența trăită acum pe pământ costarican, direct prin geamul autovehiculului elegant ce se îndrepta cu viteză mare spre San Jose. Admiram casele frumoase, gospodăriile îngrijite, livezile și grădinile împrejmuite. Era un peisaj cu totul diferit de cel abia lăsat în urmă, unde predomina sărăcia și, în general, lipsa mâinii de bun gospodar în înțelesul de la noi al cuvântului. Mai târziu voi înțelege mai bine de ce costaricanii sunt diferiți de toți ceilalți oameni din America Centrală, de ce țara lor arată ca o grădină bine îngrijită, de ce nivelul lor de viață este mai ridicat. Mă îndreptam spre singura capitală din ismul ce leagă cele două mari americi în care România are ambasadă. Optimismul meu era, deci, întemeiat ca și buna dispoziție care începuse să mă cuprindă. Urma să fiu găzduit acasă la mine. Trecuseră două săptămâni de când nu mai primisem sprijinul binevenit al unei ambasade românești. În unele împrejurări, acesta se poate dovedi chiar strict necesar. Parcă nu venea să cred că, într-un interval atât de scurt, parcursesem aproape 5.000 km. Mai important decât deplasarea în sine erau experiențele trăite, oamenii cunoscuți, locurile umblate în cele patru țări, între care Belize a fost o interesantă surpriză, cu atât mai mult cu cât l-am vizitat fără a fi fost inclus în programul inițial. După această paranteză oarecum sociologică și sentimentală, să revenim la granița cu Costa Rica. Deși formalitățile de intrare nu sunt prea complicate, oricum, în alte țări scăpasă mai ușor, la punctul de trecere, Penas Blancas, am avut o surpriză care, din fericire, nu a fost neplăcută. Controlul de vama este mai strict chiar și decât cel pe care îl fac americanii la granița cu Mexicul. Nu mă refer la droguri, arme, valută și alte produse foarte riguros controlate la orice frontieră. Aici era vorba de alimente. Nu este permisă introducerea niciunui fel de aliment în Costa Rica. Explicația constă în aceea că statul costarican protejează foarte bine sănătatea cetățenilor săi. San Jose este situat cam în centrul geometric al țării și are alura unui oraș de statură mijlocie. Aproape 300.000 de locuitori, cam o zecime din populația întregii țări. Altitudinea de 1160 de metri la care se află, înconjurat de munți nu prea înalți, îi conferă o configurație naturală plăcută, arhitectura sa minionă potrivindu-se de minune cu acel diminutiv pe care îl poartă locuitorii, Ticos. Deși nu am avut prea multă vreme pentru a hoinări prin el, fapt datorat și prietenilor de la ambasadă care, în ciuda celor afirmate mai înainte, m-au avertizat asupra unor posibile acte huliganice, nu pot spune că nu i-am intrat puțin în intimitate. Am făcut-o împreună cu o româncă, fostă ziaristă la televiziune, care după Revoluție a plecat de parte de țară, sperând să se valorifice mai bine sub raport profesional. Mariana David m-a însoțit câteva ore prin zona centrală, explicându-mi mai întâi cel mai specific lucru al orașului. El ține de structura arterelor de circulație și de felul în care te îndrumă cineva la o anumită adresă. Străzile se împart oarecum asemănător ca la New York, adică în street-uri și evniuri. Primele sunt mai numeroase și mai mici, în timp ce evniurile mai puține și mai importante – ele se întretaie perpendicular, toate având drept punct de referință Central Street, în numerotarea începând de aici spre lateral. Cât privește modul de identificare pe teren a unei adrese, avusesem chiar de la sosirea această experiență ciudată când am întrebat de ambasada României. Atunci plecam spre est către Limon, Stabilind să ne întoarcem seara la ambasadă, aveam de parcurs cam 450 km cu mașina dus-întors. Șoseaua era foarte bună, traficul destul de lejer, iar eu mă aflam într-o bună dispoziție explicabilă. În scurt timp, intrăm în unul dintre cele mai importante și mai mari parcuri naționale ale țării. Se numește Braulio Carilio, după numele unui mare naturalist al lor. Panglica de beton șerpuiește printre pereții abrupti ai muntelui, urcând destul de rapid până la înălțimea de 2000 de metri, de unde aveam panorama largă a celor mai înalte piscuri, de peste 3000 de metri, care se înălțau unul după altul până spre Chiripo, asupra acestuia vom reveni. Totul este numai pădure compactă, 95% din suprafața parcului, de un verde intens și sănătos. Alvaro mi-arată în ultimul plan piscul vulcanic Barba, înalt de 2906 metri. Parcul nu mi s-a părut umbla de turiști, dar nici alte activități n-am constatat în zonă. Semn că este foarte bine ocrotit. N-am zărit cărări, nici cabane, hoteluri, nici măcar refugii. Probabil că, dacă există, acestea sunt foarte bine amplasate, afundate în munte. Parcul este un adevărat sanctuar al florei și faunei țării. Aici trăiesc peste 6.000 specii de plante și 333 de specii de păsări. Se crede însă că numărul acestora este mult mai mare, urmând a fi descoperite și altele. Cea mai frumoasă pasăre din America Centrală, chețalul, care trăiește și în Guatemala, moneda națională luându chiar numele de la ea, poate fi văzută și în această pădure. Pentru a o admira, probabil că trebuie să cutreieri mult și bine și, în orice caz, nu cu mașina. De câteva ori ne-am oprit pentru a admira măcar una din numeroasele cataratas cascade, despre care mă științase Alvaro. A fost însă imposibil, deși le auzeam căderea muzicală. Sunt ascunse pe după versanții masiv și bine protejate de vegetația abundentă. Cam la jumătatea drumului facem o scurtă pauză tehnică, timp în care eu vizitez în fugă singura biserică din centrul orășelului Guapiles și admir frumoșii platan din parcul din apropiere. În continuare, scăpat la drum deschis și în pantă coborâtoare, Alvaro calcă mai apăsat pe accelerator și în mai puțin de o oră atingem orașul Limon. Fiind așezat într-un anfiteatru nu prea denivelat, cu fața spre mare, am avut mai devreme cu câteva minute șansa de a mă întâlni cu El Mar Caribe. Deși are aproximativ aceeași așezare în spațiu ca și fratele lui ceva mai mare din sud, în Panama, Colon, în ciuda culorii și atmosferei de port, nu am găsit nimic care să mă atragă în mod deosebit. Mă refer la orașul propriu zis. Și apoi să nu uităm că pe coasta Atlanticului eu urmăream alte două obiective pentru mine mult mai interesante. Voiam să văd și să fac o plimbare cu barca pe canalul Tortughero și, în orice caz, țineam foarte mult să compar marea de aici cu aceea de la Punta Gorda, unde am avut frumoase momente de plăcere înotând în voie și de unul singur câteva ore. Îl rog, deci, pe Alvaro, care oricum era la dispoziția mea, să mergem direct la capitania portului canalului. Bănuiam că va trebui să solicit cuvințarea pentru plimbarea de agrement la care visam. Părăsim orașul și continuăm drumul, urmând șoseaua de-a lungul falezei și al plajelor. În afara unor restaurante foarte cochete și a unor cabane micuțe înșirate pe un promontoriu mai alungit, nu am văzut mare vânzoleală și nici nu mi s-a părut că pe litoral se face un turism prea intens. Niciun om, doar câte o mașină când și când, ne mai atrăgea atenția de la monotonia întinderii apei. Aspectul general al plajelor era mai mult decât pustiu, iar peisajul concret nu mă reconforta de fel. Bântuiseră recent niște inundații care au răvășit nu numai nisipul, ci și terenul copacii, dotările. De fapt, din această cauză am fost nevoit să renunț la proiectul de a vizita cea mai importantă zonă cu a Amerindieni, Bribri, situată în partea de sud-est, la granița cu Panama. În dreptul unei insulițe din larg, Alvaro oprește și-mi amintește -am că pe acel petec de pământ numit Uvita, Columb s-a oprit în cea de-a patra călătorie a sa, fiind primul european care a atins coasta de astăzi a acestei țări. Era în anul 1502. Unii susțin că însuși Columb ar fi dat denumirea de Costa Rica a celor pământuri, fiind impresionat de bogăția vegetației și a așezărilor umane. Alții atribuie botezarea țării unui alt navigator. PANAMA nici Panama nu mi intrase în calculul programului făcut în țară. Aveam de gând să-l străbat pe toată lungimea de circa 1000 km pentru a mă vedea aruncat direct în America de Sud. Ce a fost în realitate? Ei bine, vă spun eu acum, ca să știți dacă ajungeți în situația mea, că nu aveți la îndemână decât un singur mijloc de transport spre America de Sud, avionul. Șoseaua pe care călătorisăm confortabil pe o ploaie torențială, de la David până la Panama City, este întreruptă aici, fiindcă în continuare se pătrunde în jungla Darien, până spre Columbia. Cândva au funcționat servicii de transport pe mare pentru călătorii în Venezuela și Columbia. Așa încât, dacă nu vreți să faceți cale întoarsă, nu vă rămâne decât să procedați ca mine. Am fost nevoit să plătesc 115 dolari pentru un bilet de avion până la Medellin. Ajuns la Panama City spre miezul nopții, prima grijă a fost de a-mi găsi un culcuș pentru noapte, din care mai rămăsese doar jumătate. Dimineața, era duminică, Fac prima cunoștință cu orașul. Îmi dau seama că stăteam în buricul perimetrului colonial, unde trăiesc cei mai săraci oameni, mulți de culoare. N-am văzut pe nicăieri atâta mizerie pe străzi, dar mi-am explicat fenomenul prin faptul că duminica și măturătorii au liber. Am reușit să ajung în autostrada ce duce la podul internațional. El a fost construit, de altfel este singurul pod peste canalul propriu-zis, pentru a reuni cele două continente. Se știe că ele au fost despărțite artificial în anul 1914, prin darea în exploatarea canalului Panama, în lungime de 81 km, pentru a lega cele două oceane. Aceste două construcții mă atrăgeau în mod deosebit și voiam să le admir din apropiere. Pe tot traseul parcurs, cam 10-12 km dus întors, n-am văzut niciun pieton. În schimb, mașinile zburau pe lângă mine într-un șuvoi neîntrerupt. Din când în când, dar destul de frecvent, parcă pentru a-mi spori teama, treceau camioane, taburi, tanchete și alte autotransportoare militare, pline cu ostașii și înarmați. Uitați-mă că mă aflu în zona de protecție a canalului și că teritoriul adiacent se află sub controlul Statelor Unite ale Americii. Vă spun drept că mă cuprinsese un sentiment de frică, mai ales când am intrat pe pod. Acesta are evident un statut special, fiind cu regim internațional și într-o zonă sensibilă. Mi-am văzut totuși de treabă și am ajuns până la jumătatea podului, de unde am avut panorama largă asupra canalului și întinderii nesfârșite a apelor pacificului. Ca o curiozitate, vă spun că acest canal nu este tăiat între două maluri taluzate, drepte, urmând o direcție rectilinie, așa cum arată canalul nostru Dunăre-Marea Neagră. În schimb, ecluzele, trei la număr, sunt de o mare tehnicitate și eficiență, ceea ce explică traficul intens ce se desfășoară în ambele sensuri zi și noapte. După ce m-am desfătat aproape o oră cu întinderea odihnitoare a Pacificului, cu imaginea unui lung segment al canalului și cu panorama îndepărtată a orașului, fac alentoarse cu gândul de a obține informații sigure asupra posibilității de transport pe mare până în Columbia. Undeva la o intersecție mare observ un grup de polițiști ce păreau în misiune. Mi-am spus că tot misiune trebuie să fie și aceea de a ajuta un străin și i-am abordat. M-au îndrumat spre debarcaderele din cartierul Balboa, situate chiar pe faleza canalului. Intram în zona militară unde grupuri de ostași americani și panamezi făceau de pază în pichete. Clădirile mai purtau încă semnele luptelor ce s-au dat în urmă cu câțiva ani între trupele fidele lui Noriega, Arestat în cele din urmă de americani și forțele armate ale Statelor Unite ale Americii, care au invadat Panama tocmai pentru a-l prinde pe fostul conducător, acuzat de implicare directă în mafia drogurilor. Într-un parc am observat un monument încadrat de patru soldați de plumb. A fost ridicat în memoria lui Omar Torrijos Herrera, postul șef de guvern care s-a bucurat de o mare simpatie în rândul panamezilor, fiindcă a reușit să scurteze termenul de protecție a canalului de către americani, încheiind un acord ce dă Statelor Unite acest drept numai până în anul 1999. Duminică fiind, șansele mele de a afla ceva despre cursele pe mare erau minime. Până la urmă am stabilit totuși că acestea nu există sub nicio formă. Columbia Capitala de astăzi a Columbiei, Bogota, a fost fondată în anul 1538 ca un sat cu câteva locuințe. Atunci s-a numit Santa Fe. Împrejurările istorice și poziția centrală a localității, probabil și situarea la mare altitudine, 2600 de metri, au favorizat dezvoltarea sa ulterioară într-un oraș mare, devenind în secolul 19 capitala statului. Astăzi, Bogota este una dintre cele mai mari metropole ale Americii Latine, numărând șase milioane locuitori, cam o cincime din întreaga populație a țării. În ciuda faptului că se află între tropice, înălțimea îi conferă un statut climateric extrem de favorabil, temperatura medie anuală fiind de numai 14 grade. Arhitectonic vorbind, privi de sus, de pe Sero Montserate, Orașul apare mai curând întins pe orizontală, fără multe construcții pe verticală. Doar câțiva zgârie nori înălțați în ultimii ani în centrul bancar comercial amintesc de acele downtown-uri din Statele Unite, ori Canada. Arterele de circulație sunt numerotate, iar ele se numesc calies, orientate de la est la vest, și careras, care le taie perpendicular pe primele. În acest fel este foarte greu să te rătăcești în Bogota. Fiind avertizat asupra eventualelor și foarte posibilelor acte de violență, mai ales în centrul orașului, nu am avut curajul să rămân în această zonă după lăsarea Amurgului, dar de câteva ori mi-am permis să înfrunt riscul și m-am plimbat pe străzile tixite cu magazine și vânzători ambulanți până la ora 8 seara." Am putut astfel să-mi fac o idee despre atmosfera nocturnă, dar nu am gustat viața de noapte care nu poate fi decât interesantă pentru cel cu punga plină. În schimb, am avut prilejul să simt viața de zi a marelui oraș, circulația nebunească a automobilelor cu zgomotul și culoarea piețelor și, la Bogota, orice colțișor și orice trotuar poate fi un mercado, cu furnicarul de oameni și de autobuze. Deasupra tuturor, m-a impresionat omniprezența muzicii, firește, columbiene și latinoamericane, care te menține tot timpul într-o atmosferă de vacanță, deși oamenii muncesc și o fac la modul foarte serios. Ceea ce nu reușisem la San Jose, datorită faptului că în Costa Rica multe muzee sunt deschise numai câteva zile pe săptămână, având un program exact invers de câte aștepți, mi-a oferit Lucille... Ghidul meu personal pus la dispoziție de districtul turistic al capitalei, timp de patru ore, deși ar fi meritat poate și o întreagă zi. Am vizitat cel mai important muzeu del Oro din lume. Este o splendidă colecție de opere de artă. La vremea lor, foarte probabil, au avut doar un caracter de utilitate, lucrate numai în aur de către meșterii strămoși ai amerindienilor de astăzi. Practic sunt reprezentate toate civilizațiile, respectiv populațiile care au trăit odinioară în urmă cu 10-15 secole în diferite zone ale țării, Calima, Chimbaia, Tolima, Sinu, Tairona. Nu pot aminti aici denumirile, formele, utilizările, dimensiunile acestor creații incredibile, parcă ireale prin finețea filigramului, în mod absolut sigur, cele mai reușite constituiau bijuterii, căci feminitatea și grația erau și pe acea vreme o preocupare de căpetenie a bărbaților. Un alt popas l-am făcut la Quinta de Bolivar. Este un fel de vilă-cabană construită pe la 1800 sub muntele Monserate. La marginea orașului. A avut la început destinația de casă de odihnă a unui oarecare neguțător de tutun, dar mai târziu, el gobierno de Cundinamarca a transformat-o în casă memorială, în semn de prețuire pentru Simon Bolivar. De altfel, el libertador a și locuit acolo o perioadă. Obiectele personale, documentele, hărțile, mobilierul și alte exponate amintesc ceva din tumultoasa viață, din personalitatea și statura inegalabilă de om politic și militar al aceluia care a adus independența multor țări din America Latină. Ne aflăm în imediată apropiere a muntelui Montserate, pe care îl dibuisăm ca excelent punct de vedere asupra orașului, fiind mai înalt cu 510 metri decât altitudinea media Bogotei. I-am propus să urcăm mai ales că, de jos, observasem și o biserică interesantă. Pe poteca am fi putut urca fără să ne coste ceva, dar nu ne permitea timpul. Telefericul avea un preț destul de piperat și totuși voiam să ajung acolo. Pentru a salva cei șase dolari, cât ne-ar fi costat pe amândoi transportul pe cablu, nu uitați că Lucille era în continuare invitata mea, recurg la stratagema mea obișnuită în asemenea situații. Intrul la conducerea administrației și ies de acolo, spre surprinderea și satisfacția Lucillei, cu două bilete pe care scria Entrada gratuită. Vizităm mai întâi El Santuario de Montserate, o biserică relativ nouă construită la începutul secolului nostru. Viața monahală la acea mănăstire datează însă de la mijlocul secolului al XVII-lea, ceea ce îi conferă lăcașului o autoritate religioasă recunoscută atât în cercurile de pelerini, cât și în cele bisericești. Deși abruptă și întortocheată, poteca din oraș până la biserică este și astăzi utilizată de vizitatorii mai temerari, deși între timp au fost construite un funicular, 1929, și un teleferic modern, 1955. Poteca are istoria ei. În anul 1927, un șofer al reprezentanței firmei Chevrolet la Bogota a vrut să demonstreze virtuțile unui automobil, poate și pe cele personale, conducând mașina pe cărare până la poarta bisericii. Un scritor spaniol, desigur ignorant în materie de geografie, ajuns în vârful muntelui, a afirmat că de acolo se vede polul nord. Ecuador Probabil că nu există vizitator al Ecuadorului care să nu dorească să ajungă la mitad del mundo, deci la ecuator, măcar pentru a se lăuda apoi că a stat cu un picior în emisfera sudică și cu altul în cea nordică. Firește, nici eu nu puteam face excepție și chiar dacă nu m-ar fi condus cu mașina bunele mele gazde de la ambasadă, tot m-aș fi descurcat, fiindcă ecuatorul se află numai la 15-20 km nord-vest de Quito. Oricum am luat-o, nimeni dintre cei care ajung acolo nu poate ascunde un sentiment ciudat, neobișnuit, cu atât mai mult când știi la ce distanță te afli de țară și încă în punctul în care sfera noastră imperfectă, din păcate nu numai geometric, se împarte în două, fie și numai simbolic. De fapt, nu este chiar simbolică această linie de vreme ce poți vedea cu ochii un monument înalt de 30 de metri, iar în fața lui, între dalele de piatră, o despicătură lată de 10 centimetri și adâncă de 3-4 centimetri. Aceasta marchează efectiv ecuatorul. Monumentul ecuatorial este situat în zona satului San Antonio de Pichincia, la altitudinea de 2483 de metri. Se scrie San Antonio de p i c h i n -C h a În apropiere s-au construit tot felul de facilități turistice, comerciale, auto, alimentare, creându-se cu timpul un adevărat orășel turistic numit chiar Ciudad Mitad del Mundo. Ciudad se scrie Ciudad Mitad del Mundo. De la distanță, monumentul nu pare a impresiona prea mult prin dimensiuni. Scrisori către prietenul meu Marco Polo, pista 10 Când te afli însă lângă el și admiri sfera reprezentând globul terestru, încinsă cu un brâu metalic și strălucitor, ecuatorul însuși, îți dai seama că este nu numai sugestiv, ci și măreț. Dimensiunile soclului îți par mai mari când pătrunzi în el și faci o scurtă călătorie cu liftul până pe terasa de pe care poți admira împrejurimile până spre vulcanul Cotopaxi și piscul Cayambe, ambii de circa șase mii metri înălțime. Coborârea de pe terasă se face numai pe scări, organizatorii obligându-te astfel să treci măcar în revistă un excelent muzeu etnografic al Ecuadorului. În paranteză, fie-mi permis a spune că mă așteptam ca muzeul să fie dedicat tuturor țărilor prin care trece ecuatorul sau unei sinteze umane și geografice la nivel mondial. Presupunerea mea nu s-a confirmat. Ideea amenajării unui muzeu în interiorul construcției este oricum apreciabilă și foarte binevenită, iar varianta de coborâre mi se pare un artificiu ce nu poate supăra pe cineva. În orice caz, coborând scările și manifestând un cât de mic interes pentru etnografia și populațiile indigene ale acestei țări, vei ieși din monument cu satisfacția de a te fi întâlnit cu amerindien din toate zonele Ecuadorului. Fie că aceștia se numesc Imbabura, Chachis, Huaoranis, fie că sunt din Chimborazo, Cotopaxi, Otavalo sau Pichincha. Din toată experiența, te alegi cu convingerea că, așa cum se susține oficial și cum poți constata pe teren, Ecuadorul este o țară multinacională, multietnică și plurilingvă. La parter te mai așteaptă o surpriză, dacă nu ai constatat-o chiar înainte de urcare. Câteva holuri și încăperi îți oferă imagini interesante în sine, dar și ca modalitate de expunere muzeistică, date despre insulele Galapagos și asupra florei și faunei țării. Te oprești puțin și în fața unui planiglob ale cărui personaje principale sunt ecuatorul și țările prin care el mai trece, de la Brazilia trecând prin Zair până la Indonezia. Am urmat și eu acest atractiv traseu și mi-am dat seama că realitatea este mult mai interesantă decât ceea ce știm noi în general despre acest punct imaginar și simbolic. De la ecuator până la Lagua, nu sunt decât 2-3 kilometri. Pulul Agua este un vulcan stins în urmă cu câteva sute de ani. El a devenit un important punct turistic datorită craterului imens creat cândva, dar mai ales prin faptul că de pe buza lui ți se așterne o panoramă la care pur și simplu nu te aștepți. Nu vei vedea nimic din ceea ce-ți oferă Vezuviul, Irazu, Arenal, Cotopaxi sau alți vulcani celebri. Situată la aproximativ 6 de metri adâncime, acest căuș imens este ocupat de oameni care și-au pus aici case, grădini, livezi, au construit drumuri și poduri, practică agricultura. Cine nu știe istoria locului, ar crede că așa au fost dintotdeauna. Deși Ecuadorul a fost cuprins în imensul imperiu al incașilor, Populațiile indigene de astăzi, majoritare, foarte multe nume și vorbesc limbi diferite, fiind răspândiți în toate regiunile țării. Dar amerindienii adevărați, adică aceia care trăiesc departe, mai ales la figurat, de civilizația modernă, sunt de găsit mai ales în provincia Oriente, deci în Amazonia. N-am putut ajunge acolo. În schimb, pot aduce mărturie despre alte populații de indieni prin două întâmplări. Înainte de a coborâ de pe terasa monumentului latitudinea 0, 0 minute-0 secunde, un grup de copii din populația Otavalo din nord au năvălit în restrânsul perimetru aflat la 30 metri înălțime. Când s-au văzut suspendați în aer, deși există un grilaj de protecție, s-au îngrămădit cu toții speriați sub cupolă. Fiind adunați la un loc, am socotit că le-aș putea face o poză, Prima reacție a fost de respingere. Vorbind puțin cu însoțitorilor lor și adresându-mă prietenește copiilor, am reușit să-i scot pe terasă. Acum nu mai scăpam eu de ei. Fiecare voia să intre în obiectivul aparatului, uitând de faptul că se află pe terasă. Toată treaba nu a durat însă decât câteva secunde, căci imediat au zbugit-o pe scări în jos, bucuroși că au scăpat de o primejdie. Al doilea moment l-am trăit în sudul capitalei, lângă Latacunga, reședința provincii Cotopaxi, la un mercado de artezania. Știam că la Pujili, în fiecare duminică, vin indienii din împrejurim cu tot felul de produse îmbrăcați în costumele lor tradiționale, în cele mai neașteptate combinații de culori, pe care le poartă în mod firesc în viața de fiecare zi. La volan se afla domnul Radu Mihail, un român generos, stabilit de câțiva ani la Quito, din motive sentimentale și de afaceri, care mi a organizat programul acelei duminici, inclusiv o vizită prelungită și extrem de plăcută în compania familiei, în splendidul lor apartament. L-am rugat să mă arunce cale de 13 km până la localitatea Pujilii, la acel mercado de care am amintit. A fost și pentru el o experiență interesantă, mai ales că nu a plecat cu mâna goală, ducând un serviciu de ceramică în culori, cu care a făcut o foarte bună impresie în familie. Nu vă pot descria atmosfera din piață, bogăția și diversitatea exponatelor, nici pitorescul vestimentației sau a limbii vorbite. Oricum, nu era spaniolă. Imaginați-vă doar, amplificat fabulos, un colț din oborul nostru sau din piața Matache și veți avea o idee despre ceea ce se poate vedea la Pujilii, la poalele prietenului meu, Cotopaxi. La un moment dat observ un grup compact de tineri cu niște pălării pe cap asemănătoare cu cele purtate la noi în România prin nordul țării. M-am apropiat de ei întrebându-i dacă sunt indieni curați, adică pur sânge, deci descendenți direcției străvechilor locuitori. Răspunsul afirmativ nu m-a surprins, dar când am scos aparatul să le fac poză, unii dintre ei au întins-o, părând cam temători. Deși le-am spus că eu sunt prieten cu indigenii, n-am reușit să-i conving. Din cele două experiențe am tras concluzia că indigenii, atunci când sunt puși în fața unor factori de civilizație neobișnuiți pentru ei, se manifestă oarecum stingher și cu un fel de reținere. Fondată în anul 1534 de către Sebastian de Benalcazar pe ruinele fostului oraș de odinioară Kitus, de la care și-a luat numele, capitala de astăzi a Ecuadorului nu este, oarecum surprinzător, cel mai mare oraș al țării. Guayaquil, metropola Port la Pacific, are 1,5 milioane locuitori, în timp ce Quito abia se apropie de jumătatea populației Bucureștiului. El este situat la altitudinea de 2850 de metri la polele vulcanului în înalt de aproape 5000 de metri. De aici se trage orașului frumoasa denumire de Balconul Muntelui Pichincea. Pichincea se scrie Pichin C-H-A. Din cauza caracterului accidentat al terenului pe care este construit, în niciun alt oraș al Americii Latine nu ai senzația mai puternică decât la Chito, că el este format din mai multe orașe distincte, fiecare cu centrul lui, cu blocurile sale turn. Aceste entități sunt despărțite de văi adânci, locuite și ele, dar unitatea lor este totuși sesizabilă dacă te urci pe dealul El Panecilio, cam la 2-300 de metri deasupra orașului. De aici se sisez cel mai bine așezarea impresionantă a celor câteva centre arhitectonice și vei depista cu destulă greutate adevăratul centru vechi, unde sunt amplasate nu numai cele mai importante instituții ale statului, ci și splendidele monumente de arhitectură. Palacio del Gobierno, Catedrala, Convento San Francisco, toate încadrând armonios Plaza Mayor. În mijlocul acestei piețe se află un frumos monument dedicat independenței care are la baza soclului un leun metal străpuns de o săgeată, ceea ce vrea să semnifice învingerea puterii coloniale. Valoarea excepțională a acestor monumente a fost recunoscută pe plan mondial. Nu există turist care să nu zăbovească ore întregi în acest perimetru, iar în anul 1979, UNESCO... Ea pecetuită această recunoaștere prin înscrierea Centrului Vechi Arhitectural al Capitalei Ecuadorului pe lista Patrimoniului Mondial, cu toate obligațiile ce revin statului de a-l proteja în mod special, dar și comunității internaționale, prin UNESCO, de a sprijini autoritățile în această strategie. Convento San Francisco este un monument complex format din biserică, chiliile mănăstirii, un splendid pation patrulater cu o fântână minionă în mijloc, cu verandele sale susținute de coloane străvechi, cu picturile de pe pereții exteriori, vechi de câteva sute de ani. Peru, Lima dacă ar fi să scriu despre felul de a fi al peruanilor, ar trebui să amintesc mai întâi de modul prietenesc în care m-au înconjurat vreo 10-15 tineri, chiar la intrarea pe teritoriul țării, la Tumbes. Ei se interesau de România și mi-au oferit primele informații utile despre viața din Peru. Apoi, aveam să constat că toți peruanii sunt prietenoși, apropiați și exuberanți, totdeauna gata să-ți dea o informație, să te orienteze în labirintul capitalei lor sau chiar să te însoțească în locuri mai greu de atins. În ciuda unor idei preconcepute despre oamenii poliției, la Lima am putut constata un comportament extrem de civilizat al acestora. Aș putea exemplifica în multe feluri, dar amintesc numai câteva episoade. La Plaza San Martin, un polițist mă observă cum încercam să urc într-un autobuz și nu prea reușeam să-l depistez pe cel de care aveam nevoie. La Lima, transportul în comun este foarte bine dotat, dar traseele sunt foarte încălcite. Polițistul a venit lângă mine și nu m-a lăsat până când nu m-a văzut urcat în microbuz. Un alt polițist m-a îndrumat direct spre Convento San Francisco, insistând să o vizitez datorită frumuseții și importanței deosebite, și a avut dreptate. În afara bisericii ca atare, ea însăși un monument arhitectonic cu mare valoare artistică și istorică, am fost cutremurat de catacombele ce conțin osemintele a zeci de mii de călugări și chiar pe cele ale Sfântului Francisc, întemeitorul Ordinului Franciscanilor. În muzeul amenajat într-o construcție separată, cu zeci de tablouri și sculpturi originale vechi de câteva secole, am rămas tablou în fața unui număr impresionant de pânze, 11 aparținând unor elevei marelui pictor Rubens. Este drept, i-am amintit ghidului că la Louvre se pot admira 20 de tablouri semnate de pictor însuși. Datorită valorii și semnificației excepționale a acestui ansamblu arhitectonic, religios, istoric și artistic, el a fost înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, fiind socotit pe bună dreptate că aparține întregii umanități și ca atare trebuie ocrotit sub auspiciile Organizației Mondiale. De altfel, Peru a înscris mai multe asemenea valori pe această listă. Orașul Cusco, Sanctuarul istoric al Incașilor de la Maciu Piciu, Parcul Național Huascaran și altele. În Plaza de Armas poți admira Palacio del Gobiemo, unde se află sediul președintelui, fiind totodată și locuința sa. Probabil că este vorba de o influență ce vine dinspre nord, adică din Statele Unite, de la Casa Albă. În Plaza San Martin, a doua piață frumoasă și importantă a centrului orașului, sute de oameni dau târcoale impresionantului monument, statuia ecvestra a celui care a proclamat independența perului. Am rămas la Lima mai multe zile, dar oarecum avertizat, nu chiar terorizat de ideea violenței, nu mi-am permis să-i cunosc mai bine panorama nocturnă. Din câte mi-am putut da seama, petrecând câteva amurguri pe marile bulevarde, în condiții normale, viața de noapte ar fi la fel de animată ca și ziua. Dar între ora 10 și 5 dimineața, circulația este interzisă, așa încât... În timpul șederii mele acolo, chiar lângă ambasada României, a fost dezvelită statuia celui mai important istoric peruan din acest secol, Jorge Basadre, 1902-1980 Se scrie J-O-R-G-E Basadre El a susținut cu tărie ideea că Peru trebuie să fie o țară viabilă. După cum i-am cunoscut oamenii, deși nu sunt atâtea de făcut pentru îmbunătățirea condiției umane, nu am niciun dubiu asupra viitorului prosper al acestei țări. În una din zile am avut șansa de a face un tur al orașului oferit de un român, Ilie Singer Ștefan, cu inimă bună. M-a plimbat pe faleza oceanului urcând cu mașina pe o șosea șerpuindă până pe o colină unde se află un impresionant monument închinat luptei pentru independența țării. De acolo am putut observa nu numai întinderea orașului, centrul cu câțiva zgârie nori, dar și cocioabele de la periferia ce ni se întindea. Deloc reconfortantă, chiar la picioare în vale Tot cu amicul meu de o zi am vizitat zona Baranco Unde atmosfera și arhitectura te trimit cu gândul la cartierul latin al Parisului Este un fel de cartier al protipendadei intelectuale În acest perimetru intim și liniștit am vizitat o interesantă expoziție atelier Unde se execută tot felul de obiecte din lemn Activitatea creatoare a bătrânului pasionat de colecționarea de vederi, avioane jucării, cruci, fotografii vechi, etc., este continuată de cei doi fii ai săi, care mi-au oferit și mie o frumoasă aplice din lemn, reprezentând podul suspinelor pe care tocmai îl văzusem în realitate în imediata apropiere. Trecem apoi pe lângă niște uriașe piramide din chirpici, vechi de secole, dar a căror semnificație și origine încă nu au fost deslușite. După aceea, domnul Ștefan îmi oferă un prânz la un restaurant cu specific pescăresc. Am încheiat acest interesant periplu prin zone și unghere mai greu de depistat de unul singur, cu vizitarea unui muzeu de istorie, arheologie și etnografie, se numește Larco Herrera, omul care l-a întemeiat. Cel mai interesant lucru la acest muzeu este sala de amor, amenajată separat de restul încăperilor. Ghida o femeie în vârstă și fără pic de jenă, în explicațiile pornografice pe care trebuia să ni le ofere, ne introduce în atmosfera erotică a populațiilor preincaice, deci înainte de secolul al XV-lea. Specificul surprinzător al expoziției constă în aceea că sunt etalate sute de obiecte din ceramică, inspirate de mai multe modalități, figuri, de a face dragoste. Toate însă te învață orice altceva decât ceea ce știm cu toții că este un act sexual normal. Se presupune că unele figuri și procedee anormale aveau scopul de a evita fecundarea, urmărindu-se astfel reducerea ratei de creștere a populației. Machu Picchu Se scrie M-A-C-C-H-U, liniuță P-I-C-H-U. Dimineața, înainte de ora șase, mă aflam deja în aeroportul din Lima, capitala Perului, o metropolă cu circa șase milioane locuitori, situată pe coasta Pacificului. Peste o oră, Aeronava se desprinde de sol, face un ocol deasupra orașului, apoi taie secant Pacificul, luându-și parcă suficient având pentru survolarea anzilor cu piscuri de peste 5.000 de metri. Atmosfera clară și relativă apropiere de masivele muntoase mi-au permis să disting și să admir imensele încrămădiri de stâncă, piscurile ce țâșneau spre burta avionului, lacurile strălucind în soare și pereții verticali ce formează căldări ciclopice, văi și canioane adânci de 2-3 km, totul într-un peisaj spectaculos și copleșitor prin monumentalitate. Aceste imagini panoramice îmi aminteau de Alpii noștri europeni, pe care i-admirasem cu numai câteva luni mai înainte, și de Carpații pe care i-am survolat de atâtea ori. Trebuie însă să mă că mă cuprindea un fel de teamă, o neliniște ciudată, o emoție necunoscută încă, la gândul că mă aflam la 15-20 de mii kilometri departare de Europa și de țara mea. După circa o oră de zbor, avionul se înscrie într-un culoar îngust format de doi pereți verticali și deodată apare splendida panorama a orașului Cusco, adunat ca într-un căuș la înălțimea de peste 2000 de metri, înconjurat de munți cu 1 până la 2000 de metri mai înalți. Îmi propusesem să rămân în zonă trei zile. Programul s-a derulat în așa fel încât, oarecum neașteptat, orașului Cusco i-am rezervat ultima zi. Nu se știe cum va fi arătat capitala de odinioară a incașilor, dar una dintre cele mai importante mărturii ale acestei civilizații, dăinuie încă și astăzi sub forma unui zid puternic și a ruinelor templului soarelui numit Coricancia Plaza de Armas, cu impunătoarea catedrală și alte câteva construcții monumentale de pe vremea primilor conquistadori spanioli, constituie principalul punct de atracție pentru vizitatori și locul în care se desfășoară în fiecare an, la 24 iunie, sărbătoarea Inti Raimi. Zeci de mii de urmași a incașilor își venerează simbolul vieții, Inti, adică soarele însuși. Un spectacol plin de culoare și mișcare în care costumațiile și ritualurile străvechi sunt reactualizate și retrăite într-un stil de-a dreptul autentic. Prima zi am petrecut-o făcând circuitul lui Valle Sagrado, Valea Sacră a Incașilor, vizitând cele mai importante localități în care mai există mărturii în piatră ale civilizației Inca. Ollantaytambo, Pisac, Cinchero, Urubamba. Acest program, circuit care a durat 14 ore și a acoperit o distanță de peste 200 de kilometri, mi-a fost oferit de directorul Departamentului Cultură al regiunii Cusco. Tot atunci am primit alte două permise speciale cu care am vizitat gratuit templele și muzeele din Cusco și am intrat în Machu Picchu. Cel mai impresionant moment al ședării mele în Peru rămâne ziua de 26 iunie 1992, când am vizitat sanctuarul incașilor de la Machu Picchu, unul dintre cele mai valoroase vestigii ale civilizațiilor precolumbiene din America. Călătoria până la acest sit arheologic, înscris pe lista UNESCO a patrimoniului Mondial alături de Cusco, se poate face în trei variante, dacă ne referim numai la distanța de 112,5 km, ce desparte cele două localități. În general, de la Lima la Cusco se călătorește cu avionul, cu autobuzul, cu autoturismul sau cu trenul. Din motive financiare am optat fără asta mult pe gânduri pentru tren, apoi aveam să-mi dau seama că trenul oferă și cea mai spectaculoasă și mai neobișnuită călătorie. Turiștii străini și mai ales cei din diferite colțuri ale țării, foarte puțin localnici călătoresc în alte scopuri decât turistice, se îmbulzesc laie peste grămadă la casele de bilete și apoi în tren pentru a-și ocupa locuri. În tren se creează o atmosferă pitorească, gălăgioasă și colorată, astfel că patru ore de călătorie trec destul de repede. Dar argumentul de fond pentru care merită să faci o asemenea călătorie constă tocmai în viteza extrem de redusă a trenului. Așa am putut admira pendelete orașul în ansamblul lui, ce rămânea undeva în vale, în timp ce locomotiva gâfâia din răsputări să tragă cele patru vagoane mici pe o linie ferată îngustă, în serpentine abrupte. Tot așa, datorită vitezei mici, am avut posibilitatea să-mi dau seama de-a binelea de caracterul arid, stâncos și de peisajul neprimitor al masivelor muntoase prin care treceam. Doar aici, colocase ca să țărănești sărace și mici, în jurul unor petece de verdeață. O porțiune de drum a mers de-a lungul râului Urubamba, un afluent direct al Amazonului, ceea ce îți creează o reală stare de fascinație, cu atât mai mult cu cât ziua precedentă petrecusem câteva ore pe malul lui. La un moment dat, peisajul se schimbă total, trenul apropiindu-se de Maciu Piciu, situat în mijlocul unor munți împăduriți de 2 mii de metri, amintindu-mi de făgărașul nostru. Imediat după coborirea în stația ce și-a luat numele de la sanctuarul Incaș, spre care ne îndreptam, suntem întâmpinați de oamenii locului, îmbindu ne care mai de care să le cumpărăm produsele de artizanat și alte suveniruri, înșirate într-o dezordine plăcută ochiului, în fermecătoarele și coloratele mercados de artezania, omniprezente în mai toate localitățile din America Latină. După ce ghizi își adună oamenii, turiștii, de care răspundea fiecare, firește, am fost și eu dat în grija unui ghid, ne embarcăm în microbuze albe, confortabile, și începem ultima aventură a călătoriei până la Maciu Piciu. Aveam de străbătut cam 15-20 km și 500 metri pe verticală, căci sanctuarul se află la altitudinea de 2500 de metri. Cu cât urcam, cu atât peisajul devenea mai magnific, mai impresionant, fiindcă panorama se lărgea tot mai mult, iar unele piscuri rămâneau la picioarele noastre. Vizita poate dura între 4-6 ore, depinde de interesul fiecărui grup, dar și de predispoziția ghidului pentru explicații mai ample sau mai fugare. Cu... Deși fiecare component al sitului are o importanță și o semnificație anume pentru înțelegerea vieții de odinioară a orașului cetate-templu, spațiul nu ne permite să facem o descriere tehnică sau arheologică. Iată însă totuși doar înșiruite cele mai importante elemente. Ziduri groase din pietre mari tăiate după procedee ingenioase, așezate intercalat pe verticală și orizontală, porți mari în formă ușor îngustată deasupra, încăperi de dimensiuni și forme diferite, având cele mai felurite destinații, militare, religioase, civile, administrative, comerciale, etc., segmente de coloane pătrate masive, trepte monumentale ce fac legătura între diferite zone ale ansamblului sunt de asemenea vizibile și într-o relativ bună stare de conservare, ruinele sistemelor de irigații și aducțiune apei, ca și terenurilor terasate pentru agricultură. Cel mai important templu este consacrat lui Indi, deci soarelui. Este compus dintr-o piatră imensă de formă aproape pătrată, pe care este așezată o alta în forma unei stele funerare. Întregul ansamblu este desfășurat pe un mamelon dominat de un pisc accidentat, pe care, sunt vizibile amenajările în terase, semn că și la altitudinea de 3000 de metri, Inca și erau în stare să practice agricultura. Interesante pot fi și câteva informații asupra specificului civilizației Inca, a evoluției acesteia și a cauzelor și factorilor ce au dus la dispariția ei, în condiții nebuloase încă neelucidate pe de întregul. Nu se știe exact când s-a născut civilizația Inca, nici cât timp a durat. Specialiștii susțin că secolul de aur al populațiilor respective rămâne secolul al 15-lea, dar este cât se poate de plauzibil să se presupună că vechimea civilizației Inca să fi fost de câteva secole. Cert este faptul că în secolul al xv lea a existat un imens imperiu ce se întindea pe aproape un milion kilometri pătrați, compus din mai multe regiuni cu oameni de diferență. Etnii adunate sub același sceptru, având capitala la Cusco și sanctuarul Bastion la Machu Picchu. La sfârșitul secolului al XV-lea, Tupac Yupan al zecelea rege din aceeași dinastie, aduce Imperiul într-un stadiu de centralizare maximă a autorității statale, iar limba Quechua se scrie Q-U-E-C-H-U-A care se vorbește și astăzi de amerindienii Inca, a fost impusă tuturor populațiilor cucerite și înglobate în Marele Imperiu. În anul în care Columb punea piciorul pentru prima dată pe coasta Americii, Tupac este asasinat, urmându-i la tron fiul său, Huayna. Acesta, după o îndelungată și agitată domnie, împarte imprudent imperiul între cei doi fii, Huascar și Atahualpa. Istoria a reținut că spanioli au avut de luptat cu acesta din urmă pentru a învinge pe băștinași, ceea ce s-a întâmplat în deceniul 4 al secolului al XVI-lea. Există totuși elemente care conduc la concluzia indubitabilă că Imperiul Incaș s-ar fi destrămat oricum fiind ros dinăuntru. Este surprinzător faptul că timp de aproape patru secole nimeni nu a putut descoperi ruinele de la Maciupiciu. Se pare că din pură și fericită întâmplare, arheologul Hill. Birgam a reușit să descopere ruinele și să le readucă în actualitate, dar acest lucru s-a petrecut abia în anul 1911. Desigur, cercetările ulterioare au pătruns în intimitatea civilizației incașe cu ajutorul instrumentarului modern, dezvăluind multe din tainele ruinelor numite de Birgam la Ciudad Perdida de los Incas. Dar chiar și turiștii fericiți și mai puțin cunoscători, printre care m-am numărat și eu, își dau seama din cele văzute că această civilizație atinsese un înalt grad de cunoaștere și gândire, ceea ce se reflectă convingător în felul ingenios și practic în care și-au conceput și organizat întregul sistem de viață într-un loc deloc propice, la prima vedere. Scrisori către prietenul meu Marco Polo, pista 11 Turcia, Cappadocia Capadocia este străvechea denumire dată încă din Antichitate unui perimetru din centrul Turciei, întins pe o rază de câteva zeci de kilometri, într-un triunghi cuprins între orașele Nevşehir, Nigde și Aksaray. Astăzi, regiunea este cunoscută și sub numele turcesc Göreme, dar în lumea turistică, acest peisaj unic pe Terra continuă să fie celebru sub vechea denumire – pentru a caracteriza în câteva cuvinte ceea ce se poate vedea la Cappadocia, cel mai nimerit este să reiau aprecierea sugestivă a unui specialist arheolog turc. Citat Până recent, Cappadocia era asemănată cu peisajul selenar, dar iată că azi, când se cunoaște cum arată suprafața lunii, putem spune că peisajul de la Gheoreme depășește această comparație. Încheiat citatul Văzute a Evea, formațiunile naturale create aici timp de milioane de ani nu pot fi explicate sau descrise în cuvinte, fiindcă acestea nu sunt suficient de sugestive. Munți nu prea înalți, puși într-o formă cu totul haotică, stânci singulare de zeci de metri înălțime, ascuțite, pe care cineva ar fi pus parca anume alte pietroaie, ca un fel de pălării, ceea ce le dă aspectul unor ciuperci uriașe. Alte stânci aruncate de avalma pe terenuri plane, ca niște căpițe uriașe de fân, canioane abrupte și văi prăpăstioase pe fundul cărora se practică agricultura și sunt amplasate case răzlețe, sărăcăcioase, pereți verticali. Toate acestea într-un curcubeu coloristic fascinant, pe fundalul maestos al vulcanului Ercies, cu piscurile crenelate, ce se avântă spre înălțimea de patru de metri. Acesta ar fi componenta naturală a zonei și ea rămâne elementul de spectaculozitate cel mai impresionant și atractiv. Dar cine ajunge la Cappadocia nu se poate mulțumi cu o vedere generală a locurilor privită de aproape, panorama se concretizează în detalii realizate de mâna omului de-a lungul multor secole. Locuințe săpate în stâncă sau cocoțate pe versanți accidentați, biserici și capele, foste mănăstiri cu chiliile lor, catacombe cu galerii de zeci de kilometri, sanctoare de inspirație religioasă, toate acestea demonstrând indubitabil că acolo a fost organizată cândva o întinsă comunitate umană. Încă și mai interesant mi s-a părut faptul că mulți oameni continuă și astăzi să trăiască în locuințele absolut originale, dacă nu ar putea fi numite chiar insolite. Așadar, elementul uman și social-istoric de la Capadocia completează acest miracol creat de natură. Împreună constituie un obiectiv turistic number one în patrimoniul natural, istoric și cultural al Turciei. Valoarea excepțională de dimensiune universală a peisajului natural, ca și semnificațiile cu totul originale ale vestigiilor istorice cu o vechime ce se întinde pe mai mult de zece secole, reprezentând o întreagă epocă de civilizație, au constituit temeiul hotărârii guvernului turc și a UNESCO de a înscrie acest complex arheologic-natural-istoric pe lista Patrimoniului Mondial. Citisem câte ceva despre Capadocia înainte de a pleca spre Turcia, dar nu aveam o idee clară asupra ceea ce ar putea fi concret acolo. Nerăbdarea și curiozitatea m-au făcut să aleg Capadocia ca prim obiectiv al documentării. Plecat seara cu trenul din Ankara, am ajuns în plină noapte la Caiseri, un oraș situat la circa 100 km est de Göreme. Din punct de vedere administrativ, însă, zona aparține de orașul Nevşehir, unde trebuia să ajung numai decât dacă voiam să beneficiez de sprijinul oferit de Ministerul Turismului. Din gară, un autobuz de noapte m-a transportat la autogară și de aici m-am îmbarcat în primul autobuz de Nevşehir. Era încă dimineață când băteam la ușa directorului oficiului de turism. Auzind că nu am la dispoziție decât ziua aceea, după un protocol simplu compus doar dintr-o cafea, m-a dat imediat pe mâna ghidului șofer și am început circuitul. Primul popas îl facem la Uchișar, o localitate formată numai din case săpate în stânci, scobite în pereții munților sau agățate deasupra unor văi. Majoritatea sunt foarte vechi, iar cele noi au fost construite în același stil, așa încât o privire panoramică nu ți permite să distingi între ele unele și altele. De la distanță așezarea apare o fortăreață zdrențuită sau luată cu asalt de artileria grea, deoarece ferestrele par a fi găuri făcute de obuze. Terenul accidentat creat în urma unor erupții vulcanice sugerează o anumită geometrie armonioasă în momentul în care îți dai seama că, de fapt, așezarea este un vast anfiteatru, dominat de o stâncă verticală pe care oamenii încă n-au cucerit-o. Ghidul îmi atrage atenția asupra unui ansamblu de locuințe cu etaj, având însă și un element de modernitate în construcție și amenajare. Fostele locuințe au fost transformate într-un interesant și pitoresc motel-restaurant. Mai târziu, la terminarea circuitului, am avut și experiența vizitării unui motel similar în altă localitate. Curte interioară formată în mijlocul unor stânci, în care fostele chilii ale unei mănăstiri sunt amenajate în spații de cazare. Mare mi-a fost mirarea când, vizitând câteva camere, am observat cât de curate și cochete puteau fi în interior, fără ca prețul să fie inaccesibil, circa 5 dolari pe noapte. Tot în stâncă erau amenajate sala de mese, bucătăria, barul. Afară, sub cerul liber, se află o terasă cu câteva mese. Întregul complex este proprietatea unei familii, ai cărei membri ocupă toate funcțiile de conducere și de execuție. Stăpânul m-a surprins foarte plăcut când mi-a arătat și un pliant al hanului său. Era mândru că el era menționat în binecunoscutul guide bleu, francez, în care este prezentată întreaga țară a Turciei. În drum spre Ghioreme, m-am oprit lângă un grup de meșteri prelucrători ai tufului, materia primă pentru construcții, foarte ușor de prelucrat datorită originii sale vulcanice. Tocmai tuful vulcanii cu aceste caracteristici care se găsește din abundență la Capadocia a fost un factor esențial care a determinat oamenii să aleagă locurile respective pentru a-și întemeia gospodării. Ghidul și alți oameni întrebați mi-au spus însă că, pentru mulți locuitori ai zonei, aceasta este singura posibilitate de a-și asigura o locuință ieftină, fiindcă un apartament sau o casă normală într-un sat costă zeci de mii de dolari. Totodată tuful este și un excelent pământarabil pe care oamenii pot face agricultură rudimentară redusă la strictele nevoi ale familiei. Această calitate a tufului îmi confirmată anterior când văzusem în Costa Rica și Guatemala mulți campesinos, lucrând cu hărnicie pământurile în coastă la înălțimea de 3 mii de metri, acoperite cu un strat gros de lavă, consecințele erupției vulcanilor Irazu și, respectiv, Santiago Atitlan. Un alt factor ce explică formarea acelor așezări umane acolo a fost izolarea de restul lumii și adăpostul mai sigur oferit de ascunzătorile dinăuntrul stâncilor, pentru a și le face și mai sigure locuințele, erau prevăzute cu intrări secrete, bine mascate de o piatră de mari dimensiuni de formă circulară, pentru a fi mai ușor de manevrat, pe care o așeza în dreptul găurii ce folosea ca ușă. Mai departe, trecem pe lângă Valea Albă sau Valea Zăpezilor, un relief în formă de valuri de culoarea mării înspumate. Micile spații plane dintre pereții verticali constituie sursa de hrană pentru locuitorii din preajmă, deci pe ele se practica agricultura. De altfel, turiștii vor observa fără mare efort că una dintre puținele surse de venituri ale acestor oameni este tocmai petecul de pământ pe care cultiva aproape tot ce le poate satisface deloc pretențioasele cerințe de viață. În schimb, așa cum am văzut vizitând o astfel de locuințe săpate în burta muntelui, locatarii se bucură de răcoare vara și căldură iarna, iar faptul că dispun de lumină electrică mi s-a părut de-a dreptul remarcabil și oricum neașteptat. Mai mult, în simplitatea și caracterul lor pur tradițional, casele și interioarele sunt totuși structurate potrivit oricărei gospodării țărănești. Ele se află într-un contrast cel puțin interesant cu dotarea tehnică modernă. Am văzut televizor, frigider, radio, casetofon, mașină de spălat rufe. Unele familii se mai înteletnicesc cu comerțul turistic sau cu producerea artizanală a unor uh, obiecte ce ar putea interesa pe vizitatori. Am observat însă că lumea nu se prea înghesuie să cumpere. Dacă la Uchișar cele mai multe case au fost construite pentru a fi locuite, Valea Ghioreme este considerată muzeu religios în aer liber, format din biserici, mănăstiri și alte sanctuare creștine, majoritatea pictate în interior. Aceste zauri de civilizație creștină datează din secolele 7-12, dar există și unele marturii ale prezenței anterioare a omului în zonă. La Ghioreme sunt zeci de asemenea lăcașuri de cult, dar nu toate sunt deschise publicului. Este interesant pentru lumea creștină că și pe teritoriul Turciei, astăzi, precum se știe, o țară musulmană, există o sumedenie de vestigii ale acestei religii. Faptul nu trebuie să surprindă, deoarece islamismul a apărut cu șase secole mai târziu, iar populațiile din diferite zone au continuat să practice religia mai veche cu care au luat primul contact. Faptul că bisericile și capelele au dimensiuni reduse se explică prin spațiul restrâns în care au putut fi amenajate, adică în interiorul stâncilor. În schimb, maestria cu care au fost decorate și respectarea regulilor de construcție a bisericilor creștine sunt dovezi de netăgăduit ale puternicei credințe cu care s-au înarmat oamenii, trăind în condiții atât de puțin confortabile. Unele dintre freșcele create în urmă cu 10-12 secole se mențin într-o incredibil de bună stare de conservare, cum este cazul bisericilor Tokali, Ilan Ilanli sau Karanlık. Am văzut și o biserică, Kli situată la etaj. Singurul element modern adăugat stâncii în care a fost cobită este o scară metalică pe care turiștii nu pot urca sau coborâ decât în monom și cu foarte mare atenție. De la Gheoreme, drumul continuă până la Zelve. Întregul perimetru este împânzit cu o foarte bună rețea de drumuri asfaltate. Zelme, o altă localitate care merită o vizită. La intrare te întâmpină mai multe ciuperci, stâncile cu pălărie de care aminteam, și două canioane nu foarte adânci, dar spectaculoase ca formă și culoare. O experiență de cu totul altă natură am avut la Avanos, unde am vizitat un important centru de olărit. Sub aspect tehnic, tehnic și artistic, este ceva foarte asemănător cu ceea ce avem noi la marginea Vama, Horezu sau Rădăuți. Ca de obicei, în situațiile în care eram invitat să stau de vorbă cu diferiți oameni, chiar dacă discuția dura numai câteva minute, am făcut-o și aici, lângă un pahar de cei turcesc. Ghidul l-a pus la treabă pe meșterul Olar, un tânăr gras, fiul maestrului său, cel care a înființat atelierul și a creat muzeul Olarilor. Atelierul este o încăpere lungă, tixită ca un depozit în care mii de obiecte din lut și ceramică își etalează sclipirea culorilor, în principal pe fond maro, armonia și diversitatea formelor. Aceasta, din urmă, este determinată de valoarea de întrebuințare a obiectelor, cele mai multe de uscasnic sau cu caracter decorativ. Oricum, toate sunt destinate turiștilor străini. Pe rafturi, mii de obiecte așteptau încă diferite operații de finisare, precum smălțuirea, decorarea, lustruirea. Stăteam în fața unui utilaj extrem de simplu, un fel de soclu subțire pe care era așezată bucata de lut ce se învârtea în jurul unui ax, acționat cu piciorul prin intermediul unei roți, celebra roata olarului. În afara culorilor, de fapt a jocurilor cromatice, a desenelor geometrizate, poate și a formelor specifice unor obiecte tipic turcești, de exemplu narghilelele, n-am observat deosebiri notabile între maestria și tehnica de execuție ale olarilor de la Avanos. Am lăsat la urmă câteva cuvinte despre orașele subterane. Peisajul de la suprafață este completat cu câteva construcții subterane, formate din galerii, încăperi cu diferite destinații, puțuri pentru apă, sanctuare pentru rugăciune, etc. Dintre numeroasele vestigii de acest fel, am vizitat doar două câte sunt deschise pentru turiști. Ele sunt amenajate oarecum asemănător unor peșteri cu deosebirea că în cavernele naturale vei întâlni și săl spațioase unde să te miști mai lejer, pe când aici trebuie să fii atent la pragul de la uș, să fii pregătit a merge a pleca tot timpul. Fiind opera oamenilor construite pentru a le fi locuință, aceste catacombe nu pot arăta decât ca adăposturi de preistorice, deși ele datează din era post-creștină. Pamukale, castelul de Bumbac De la Izmir, trenul te conduce alene pe Valea Mănoasă largă a râului Menderes până în modernul oraș Denizli. De-a lungul traseului, zeci de hectare cultivate cu bumbac, aflat acum în octombrie în plin sezon de recoltare, zeci, sute de oameni sunt preserați printre tufele de bumbac, culegând cu pricepere și atenție orice firicel de spumă, valorosul produs al plantei. Apoi, umplu sacii mari din plastic pe care îi care în spate până la marginea drumului, unde sunt încărcați în camioane, tractoare, platforme mobile, etc. Dar nu despre această activitate a țăranului turc vreau să scriu aici, ci despre cu totul altceva. Denumirea castelului de bumbac are doar o legătură metaforică, simbolică. Fenomenul natural care se ascunde sub această metaforă este unic în lume. Un perimetru de 10 de hectare de pământ accidentat îți apare realmente ca o imensă cantitate de bumbac învălmășită în forme bizare, dar plăcute ochiului. Unele seamănă cu imense cascade fără apă, altele se asociază cu concrețiunile din peșteri, în timp ce unele formează pereți de stâncă, alunecând unii din alții în terase. În anumite zone, care sunt și cele mai spectaculoase sub raport estetic, natural, se preling firișoare de apă cristalină ce formează din loc în loc un fel de bazine, versându-se unul din altul. Întregul ansamblu arhitectonic natural a primit denumirea Pamucale, în limba română însemnând Castelul de Bumbac. În afara valențelor estetice de fenomen natural unic și neverosimil, Pamucale este cunoscut încă de pe vremea lui Septimiu Sever ca un centru termal și balnear cu o mare eficiență în boli precum reumatism, exeme, cardiovasculare, nevroze, rachitism, de stomac, etc. Potrivit unei legende, o fată foarte urâtă s-a aruncat în aceste ape și a ieșit de acolo foarte frumoasă, care se confirmă efectiv în zilele noastre, apele termale conținând mult fier, gaz carbonic, cu temperatura de 35 grade Celsius, au și puterea miraculoasă de a înfrumuseța pielea. Semnele utilizării încă de pe vremea romanilor a apelor din zonă se pot vedea și astăzi sub forma faimoaselor băi romane, alături de care alte civilizații ulterioare au construit băi asemănătoare. Cele turcești din perioada otomană se păstrează foarte bine și astăzi. În zilele noastre, întreaga zonă se află în atenția guvernului și a administrației locale. Este valorificată cu discernământ și potrivit unei strategii înțelepte, atât sub aspect balneomedical cât și turistic. În sezonul rece, iarna, zeci de mii de turci se îndreaptă spre Pamucale pentru a-și îngriji sănătatea, folosind multele amenajări, hoteluri, băi, pavilioane medicale, etc., ridicate în ultimii ani. În schimb, vara, când sunt așteptați sute de mii de turiști străini, Turcii lasă locul acestora și se ocupă de buna lor primire și ședere, oferindu-se să-i găzduiască și să le asigure tot confortul necesar. Din păcate pentru gazde, cei mai mulți turiști străini nu vin la Pamcale decât pentru a admira timp de câteva ore această minune a naturii, astfel încât câștigul lor de pe urma turismului este redus. Turismul de stat este însă foarte bine pus la punct și oferă condiții excelente de ședere și divertisment. Chiar și la jumătatea lunii octombrie, când sezonul estival în Turcia este pe sfârșite, am văzut sute de turiști din toate colțurile lumii. La intrarea în parcul propriu zis, fiecare își ia pantofii în mână și calca atent pe calcarul deloc alunecos, deși la prima impresie ai o teamă că vei aluneca. Această regulă, odată respectată, în interior ai voie să faci orice. Te poți dezbrăca în slip și să stai la soare, poți face baie în piscinele mai adânci, te plimbi pe toate stâncile și cărările. Fuga din Turcia Scăpat cu bine din zona fierbinte a estului turcesc, unde nimeni nu m-a sfătuit să mă aventurez, am ajuns întreg și nevătămat la Adana, un oraș mare din sudul mediteranean, pe care nu am apucat să-l vizitez decât dintr-un dolmuș, microbuz, taxi colectiv, cu care mi-am cărat la bas terminal rucsacul lăsat în gare cu câteva zile înainte. Am plătit cam scump cei drept comoditatea de a nu-l fi luat cu mine în ultima escapadă turcească, însă am economisit pe alte căi de ajuns pentru a nu regreta cei șase dolari. Imediat după coborârea în autogară, înainte de ora 8 dimineața, vreo cinci 6 tipi deodată mă acostează oferindu-se să mă îmbarce pentru Antachia. De aici urma să ajung direct la Damasc. Am ales pe unul mai convingător la preț și, timp de trei ore, am avut parte de o călătorie comodă, plăcută. Ca vreme, confort, viteză, peisaj, companioni, echipaj, etc. Până aproape de Iskenderun, mare port turcesc la Mediterana Estică, nu am nimic deosebit de semnalat. Vă amintiți probabil de nelipsita formulă din procesele verbale încheiate pe când făceam de pază noaptea la unitate. Aici însă am dat din nou cu ochii de mare și mi-era tare ciudă că nu am avut norocul de a petrece câteva zile undeva pe litoral, înotând și făcând plajă, chiar dacă mă aflam în noiembrie. Am admirat însă portul bine echipat tehnic și bogat în vapoare de tot felul. Mai mult decât arhitectura orașului, destul de comună de altfel în Turcia, mă atrăgea întinderea albastră a mării, fără valuri și, peste așteptările mele de limpede. Când autocarul a lăsat marea undeva în dreapta noastră, mi-am schimbat și eu unghiul de interes spre panorama montană. Prin bogăția vegetației și formele mai primitoare ale munților, peisajul acesta m-a trimis din nou cu gândul spre casă. Mai avusesem această senzație de Europa la sud de Izmir, la Cușadasi, Sălciuc, Efes, unde, la fel, natura este mai generoasă cu Turcia. Aici, în cealaltă extremitate, pe longitudinală a Turciei, am văzut una dintre cele mai neașteptate și frumoase îngemănări ale muntelui cu Marea, Șoseaua te conduce în pante abrupte printre munți bogat păduriți de forme rotunde și odihnitoare. La circa mie de metri altitudine am văzut un orășel, Belen, cocoțat pe stânci, ca să le având practic drept fundație rocile care mie nu mi s-au părut foarte sigure. Bineînțeles, era o excepție de la peisajul descris înainte. Casele nu au nici măcar un pom, o floare în jur. Paradoxal, tocmai într-o așezare umană, vegetația atât de necesară lipsește cu desăvârșire. În schimb, ceva mai sus, o frumoasă stațiune de odihnă și sporturi se lăfăie pur și simplu, fiind înghițită de păduri compacte, viguroase. La mai puțin de o oră de mers pe jos, te poți arunca în valurile Mediteranei. După acest peisaj pe care nu mă mai așteptam să-l întâlnesc, am coborât în Valea Largă, slab, populată, aridă, lutoasă, pe care n-am mai părăsit-o până la Antachia, destinația autocarului nostru. Călătorisem numai trei ore și nu aveam motive de oboseală. Din potrivă, gândul că peste puțină vreme voi trece granița și voi intra în altă țară, Siria, îmi dădea o senzație de vioiciune și o stare de neastâmpăr. În autogară a aștepta din nou o surpriză plăcută. Alți indivizi, parcă și mai mulți, m-au luat pe sus pentru a mă îmbarca în autocarele de Damasc. Erau oamenii numeroaselor companii de transport auto care fac rost de clienți. Nici n-am avut vreme să mă dezmeticesc, voiam măcar să fumez o țigară, snagov. Am cedat primului care mă abordase și în câteva minute eram deja fără pașaport cu ruxacul în burta autocarului, cu prețul stabilit, 10 dolari și gata de pornire. Pe baza pașapoartelor adunate de tipii respectivi se întocmește un tabel cu toți pasagerii și astfel se ușurează formalitățile la frontieră. O singură întrebare ți se pune. Ai viză de Siria? Zis și făcut. M-am prietenit repede cu câțiva tineri, turci, tunisieni, sirieni, curzi, palestinieni, cu care aveam să mă întrețin pe timpul călătoriei. Despre periplul meu, despre România, despre rostul lor prin Siria, statutul palestinienilor în zonele ocupate, condițiile în care aș putea vizita Ierusalimul, etc., Așa încât aș putea spune că nici măcar cele câteva ceasuri petrecute la graniță nu mi s-au părut obositoare sau enervante, deși ele așa au fost în realitate. Aici trebuie să deschid o paranteză pentru a vă spune și a vă da seama până unde poate merge mintea unui grănicer turc. Știam că la granița turcească voi fi întrebat de ce nu am pe pașaport vizat de intrare în această țară. Vă amintesc că pașaportul de serviciu îmi fusese furat în Antalia, tot la Mediterana turcească. Aveam însă documentul oficial de la poliție care atesta fără dubiu acest fapt. Deci era la mintea cocoșului că nu puteam avea viză de intrare pe un pașaport turistic cu care nu intrasem. Patru tipi care de care mai steți și circumspect... S-au tot întrebat, plimbându-mă de la unul la altul, făcându-se că nu înțeleg situația. Al patrulea, se pare că era un polițist și nu grănicer, s-a lăsat mai desfundat, nu la urechi, ci la minte, și le-a explicat celorlalți că, de fapt, totul era ok. Între timp, șoferul autocarului m-a amenințat de zor că îmi lasă rucsacul și pleacă fără mine. Vă dați seama că situația nu era tocmai plăcută. În fine, mi-a rămas doar plăcerea de a-l admira pe grănicerul cu ștampila cum a aplicat-o și profesional pe pașaportul meu nevinovat. Abia acum scăpam de Turcia și nu mai puteam avea nicio dificultate, cel puțin legată de pașaport. Intrarea în Siria a fost o formalitate, iar rucsacul nici nu mi-a fost atins. Eram bucuros. Peste șase ore voi fi la Damasc și voi începe o nouă viață. Iordania. Petra. Peste numai câteva minute mă aflam în fața unui labirint de stânci și ruine socotit pe bună dreptate cel mai fascinant sit arheologic al țării, o operă comună a omului și naturii. Parcă nu-ți dai seama unde începe și unde se termină contribuția fiecăruia dintre cei doi maestri modelatori de stâncă. De altfel, pentru valoarea sa cu caracter universal, Petra a fost înscris pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Șoferul, care mi era și ghid, mă prezintă autorităților care au în grijă turistică situl. Directorul și câțiva funcționari sunt civili, dar ordinea, controlul și organizarea activității turistice sunt încredințate poliției. Probabil așa se explică de ce am primit și eu un polițist să-mi servească drept ghid ad hoc. Mai întâi m-a întrebat dacă doresc să folosim o șaretă pentru a parcurge distanța de un kilometru prin chei până în punctul din care nu se mai poate circula decât pe picioare proprii. După ce m-a asigurat că nu trebuie să plătesc ceva, costul unei asemenea plăceri este de circa 10 dolari, am acceptat mai curând din curiozitate decât din comoditate. De fapt să fiu cinstit, ea la roților peste bolovan și, printre gropi, nu mi-a făcut nicio plăcere. Poate ar fi fost de preferat o cămilă. Străbatem mai întâi labirintul îngust de un metru lățime, format din stânce aplecate deasupra capului, peisaj ce mi-amintea de cheile zărneștilor în partea lor cea mai spectaculoasă. Scrisori către prietenul meu Marco Polo, pista 12. Sute de turiști pe cămile, perpede, cu șarete, în grupuri mai mari ori mai mici, admirau copleșiți vădi de acest peisaj care, pentru majoritatea, reprezintă o premieră absolută. Deodată ne pomenim în fața celui mai important monument dintre zecile de construcții pe care aveam să le vizităm împreună cu ghidul meu simpatic și cunoscător. Era Kazneh sau Tezaurul, format din două rânduri de coloane suprapuse, ce ornaseră cândva fațada unui maestos templu al regelui Nabateenilor. Acolo se zice că s-ar fi gândit el să-și ascundă un Tezaur foarte prețios, dar rămas necunoscut până astăzi. Nu-ți poți da seama, cel puțin la prima vedere, dacă acea construcție a fost realizată din stâncă sau a fost creată separat și apoi adăugată și fixată pe versantul abrupt al muntelui. Căci ambele componente fac corp comun, iar culoarea roșie-cărămizie întărește impresia că însăși stânca a constituit materia primă din care a fost zămislit templul. Apoi, de o parte și de alta, stâncile uriașe și de forme ciudate, o crotesc parcă alte zeci de temple, fața de palate, morminte, coloane și pereți, turnuri. Iată câteva denumiri ale unora. Templul Leilor în Aripați, Cardo Maximus, strada principală, Nimfeum, fântâna, Marele Templu, poartea monumentală prin care se intra în forum, locul public și comercial la romani, corespondentul Agorei în Grecia, templul Kasr el Bint, palatul ficei regelui, marele mormânt neterminat, colombariumul, un vechi mormânt nabateian, mai departe am văzut fațada unui templu impunător care era în realitate tribunalul, apoi locul unde se oficiau sacrificiile datorate zeităților. Pe cresta muntelui, la o distanță de circa un kilometru în fața noastră, se poate zări ruina sanctuarului Nabateenilor, utilizat ulterior de creștini drept lăcași de cult. Teatrul roman și termele, sistemul de canalizare și alte construcții adiacente, alături de celelalte ruine, nu lasă loc la dubii în ceea ce privește existența la Petra a unui oraș de mari dimensiuni, bine construit și amenajat, a cărui prosperitate va fi ajuns la apogeu la îngemânarea celor două ere, deci acum două milenii. Ruinele poartă amprentele puternice ale unor influențe ulterioare venite de la civilizațiile romană, greacă, bizantină, arabă. Petra reprezintă însă, înainte de toate, chintesența civilizației nabateene, întemeiată aici de către Arabii Nomas cu 5 secole înaintea lui Hristos. Nabateenii au trăit pe teritoriul Iordaniei de astăzi, în Sinai, în nordul Arabiei și în sudul Siriei. Orașul a devenit repede nu numai capitala regatului, ci și un mare centru urban, comercial și strategic pe ruta marilor drumuri comerciale care se încrucișau aici, venind din cele patru puncte cardinale. Petra a ajuns la cea mai mare înflorire la începutul primului mileniu, după Hristos, când regatul a fost condus de cel mai mare dintre regii săi, Aretas al Patrulea, anul 9 înainte de Hristos, 40 după Hristos. Civilizația nabateeană a durat însă aproape o mie de ani, continuând și după desele cuceriri de către alte seminții, să se manifeste în rândul populației locale. Un moment important în evoluția sa a constituit o cucerire a întregii zone de către romani sub conducerea lui Traian. După ce cu puțin timp înainte capitala fusese mutată la Bosra, în sudul Siriei de astăzi, în anul 106, Traian pune stăpânire pe imensul teritoriu al nabateienilor, Imperiul Roman întinzându-și stăpânirea până dincolo de Palmira, în centrul Siriei. Se pare că anul 106 a fost deosebit de fast pentru Traian, de vreme ce el a reușit tot atunci să cucerească și dacia noastră. Imperiul Bizantin, născut la începutul secolului IV, va prelua și controlul asupra Petrei, dar la scurt timp va ceda locul musulmanilor care vor ieși învingători asupra bizantinilor în celebra luptă de la Yarmuk în anul 636. Intrat o perioadă subcruciați, Petra va cădea sub ocupația otomană în urma victoriei turcilor asupra musulmanilor Ayubizi și Mameluci. Sub ocupația otomană, strălucitoarea Petra de odinioară va cădea într-o uitare totală de câteva secole. Ruinele sale vor fi descoperite abia în anul 1812. Vadirum se scrie cu W așa cum se aude Vadi Rum. Călătorind de la Aman la Acaba, pe Desert Highway, ruta deșertului, după ce ai parcurs circa 250 km din traseu, privirile sunt atrase de o îngrămădire de forme montane ciudate, grupuri de stânci ascuțite, șiruri de munți crenelați, chei înguste și accidentate, creste verticale. Acest peisaj impresionează atât prin forme cât și prin culoare ce se schimbă în funcție de poziția în care razele soarelui cad în diferite momente ale zilei, de la albastru gri-violet la cărămiziu roșietic. Dacă mi-este permisă o comparație, aș putea spune că, un asemenea peisaj, aveam să văd numai în sudul peninsulei Sinai, acolo unde creștinii s-au gândit să înființeze o mănăstire încă în urmă cu 15 secole. Situat în sudul Iordaniei, la numai 50 km nord-est de Acaba, Vadirum este obiectivul numărul 1 al tuturor vizitatorilor ce își petrec vacanța pe litoralul iordanian al Mării Roșii. O panglică îngustă de beton, lungă de circa 30 km, pornește spre stânga din Marea Autostradă. Ea permite pătrunderea lesnicioasă până la poliția turistică, și apoi mai departe, până la punctul din care se pot organiza expediții sau excursii mai simple în toată zona Vadi Rum. Cum eu nu eram prea pregătit pentru ascensiuni montane, m-am mulțumit cu vizitarea campusului turistic, format dintr-o construcție cu destinația administrativă și socială, și câteva corturi, dintre care unul atât de mare încât poate adăposti zeci de persoane. Pe un perete am observat o hartă cu toate traseele posibile, distanțe, puncte dificile, timpul necesar parcurgerii, punctele cele mai importante de belvedere, locurile cele mai periculoase, etc. Întreaga rețea de trasee admise sau recomandate măsoară 30-40 de kilometri, ceea ce înseamnă că ele pot fi străbătute în câteva zile. Cele mai periculoase trasee se parcurg obligatoriu cu ghizi însoțitori, iar cei care vor să se aventureze singuri o fac pe propria răspundere, așa cum rezultă din instrucțiunile scrise și afișate pe un perete din sala restaurantului. Din discuția cu responsabilul campusului am aflat câteva lucruri interesante, Doarece din acest punct de vedere nu mai poate fi util niciun mijloc de transport, pătrunderea în interiorul sanctuarului natural se face numai cu ajutorul măgarilor, cămilelor sau al unor mașini de teren special echipate, de tip Land Rover. Oficiul de turism local este dotat cu 50 astfel de autoturisme, M-am gândit dacă autoturismele noastre aro nu ar fi bune la așa ceva. Prețul este destul de piperat pentru a recurge la un asemenea mijloc de transport, circa 60 dolari pentru 3-4 ore, în timp ce pentru o cămilă trebuie să plătești cam 20-30 dolari pentru o zi. Aceeași sumă este necesară dacă vrei să fii însoțit de un ghid timp de o zi. Cazarea se face numai în corturi, circa 7-8 dolari pe noapte, sau acasă la beduini, ceva mai ieftin. Un prânz te poate costa 8 până la 12 dolari. În aceste condiții de prețuri, Vadirum primește cam 10-12.000 de oaspeți într-un an, ceea ce nu este deloc mult dacă avem în vedere valoarea excepțională a acestui fenomen natural unic pe Terra. La Marea Moartă Această oglindă de apă, care în prezent constituie granița între Iordania și Israel, nu poate impresiona prin dimensiuni, ea fiind mult mai mică decât unele lacuri ale Terei. Ea are doar 920 km patrați, 76 km lungime și 15,7 km lățime și nu are legătură cu nicio altă mare. În partea de nord este alimentată de apa curgătoare a Iordanului. Cea mai importantă semnificație a acestui minifluviu rămâne aceea de natură religioasă creștină, în apele lui fiind botezat Hristos. În Iordan botezându-te tu, Doamne! De către Sfântul Ioan Botezătorul Valea Iordanului are însă pentru Iordania și importante valențe contemporane. Ea este un fel de bărăgan al țării, aici realizându-se marea majoritate a produselor agroalimentare. Un canal lung de 80 km constituie principala sursă de apă pentru irigație, în timp ce barajul Ibn Talal a creat un lac de acumulare utilizat atât ca sursă de apă potabilă pentru locuitorii capitalei, cât și pentru irigații. Pe șoseaua ce face legătura între Aman și Ierusalim, aproximativ la jumătatea distanței totale de circa 100 km, se află un pod vechi și destul de șubred, lung de numai 10 metri, care traversează Iordanul, aici nu mai mare decât un pârâu. Este podul ce face legătura între cele două țări, punctele de control vamă și grăniceri fiind amplasate la circa 2 km de o parte și de alta. Încercarea mea de a vizita Ierusalimul fără a avea viză de intrare în Israel, s-a oprit la punctul de control din această țară. Marea moartă este cunoscută în toată lumea prin alte câteva trăsături ce trebuie amintite. Este locul cu cea mai mare altitudine negativă din lume, minus 394 de metri. Deci se află cu mult sub ceea ce noi denumim nivelul mării. Pe șoseaua ce te conduce de la Aman spre ea se află o baliză pe care scrie nivelul mării, ceea ce înseamnă că din acel punct încep să cobori sub acel nivel. Trecerea prin acel punct nu mi-a produs nicio stare deosebită, sub niciun aspect. Am reținut doar faptul în sine după care mi-am văzut de treabă, așteptând cu nerăbdare întâlnirea cu Marea. O altă trăsătură de data aceasta, una absolut unică, este gradul de salinitate de 5-6 ori mai mare decât acelui mai sărat ocean. Acesta atrage după sine alte elemente de inedit, unele chiar de insolit. De exemplu, într-o astfel de apă nu poate trăi absolut nicio vietate. De unde îi se trage și numele, de fapt unul dintre ele, căci de-a lungul timpului a avut mai multe. În apa mării nu te poți neca oricât te strădui, pur și simplu, pentru motivul că apa te împinge automat și permanent la suprafață. Mai curios pare faptul că nici de notat nu prea se poate, fiind foarte dificil să ți coordonezi mișcările impuse de acest frumos sport. În fine, al treilea element de celebritate constă în descoperirea faimoaselor manuscrise de la Marea Moartă în anul 1947 în localitatea Cumran, situată astăzi în Cis, Iordania, deci în partea ocupată de Israel. Când este privită de la distanță, de exemplu de pe muntele Nebo sau de la înălțimea castelului Ailun, dacă ai noroc de vreme frumoasă, marea moartă poate fi cuprinsă aproape în întregime, dar cea mai frumoasă imagine ți-o oferă apusul de soare. Atunci razele o învăluie într-o culoare purpurie, creându-ți impresia că este decupată de pe altă planetă. În schimb, când te afli lângă apă, dacă nu încerci salinitatea insuportabilă, poți crede că ai în față orice altă mare din lume." Dincolo de eleganța și funcționalitatea construcțiilor și dotărilor unui complex balneoturistic, am apreciat în mod deosebit arhitectura peisajeră concepută și realizată într-un mod cu totul original, în terase și în forme geometrizate de mare rafinament estetic. Deși în jur vegetația este foarte sumară, aici parcă te afli în mijlocul unui parc artificial ce se deschide ca un anfiteatru cu fața spre mare. Siria Escală la Damasc Primul contact la Damasc, capitala Siriei, haltă importantă pe drumurile mătăsii, circa 3,5 milioane locuitori, cel mai vechi oraș din lume locuit fără întrerupere timp de câteva milenii, deci, primul contact la Damasc l-am avut la un hotel foarte luxos, firește, nu pentru a fi client, ci pentru a încerca să dau un telefon la ambasada noastră, în speranța că aș putea fi pescuit și adus acasă cu o mașină. Ghinionul meu a fost că telefonul se schimbase recent și nu apucase să fie trecut în noile evidențe. Am fost ajutat să găsesc un taximetrist mai puțin rechin și cu un dolar am fost transportat cu tot calabalâcul până la poarta ambasadei. Clădirea se afla undeva sub un munte fără niciun copac, pe care, în schimb, tronează o antenă TV care mi-a fost reper tot timpul cât am hoinărit prin oraș. Este un cartier rezidențial de unde ai o frumoasă și cuprinzătoare panorama asupra orașului. Am fost primit cu atenție și bunăvoință și am început șirul nopților mele de basp, dormind ca un rege, mai ales că eram acasă. A doua zi mă având de unul singur în furnicarul orașului absolut necunoscut. Ca de obicei, prima vizită am făcut-o la Ministerul Turismului pentru a primi documentația strict necesară bunei orientări în spațiu. Cu harta Damascului în mână și bineînțeles ușor pana fără rucsac, nu mi-a fost greu să depistez Ministerul Învățământului, unde funcționează și Comisia Națională a Siriei pentru UNESCO. Intrasem astfel în probleme de fond ale călătoriei. Desigur, această prima ieșire nu este nici relevantă, nici convingătoare pentru a vă descrie ceva din atmosfera orașului. Revenit la ambasadă, sunt luat în primire spunându-mi se că trebuie să mă pregătesc de plecare. Era vorba de ocazia ce mi se oferise de a călători la Alep în condiții confortabile, cu o limuzină fără a plăti. Mi-am îngrămădit la repezeală lucrurile necesare pentru o escapadă de două zile și după amiază am șters-o din loc împreună cu domnul Bădală, șoferul, care este în același timp reprezentantul unei firme bucureștene la Alep. Șoseaua este foarte bună, circulația pe timp de noapte nu e chiar intensă, astfel în patru ore am atins Alepul în condiții excelente. Așa a început prima dintre cele câteva peripeții prin Siria, din care am decupat doar unele secvențe. În domeniul arhitectural și urbanistic, cel mai elogvent exemplu de modernitate se poate observa, oarecum paradoxal la prima vedere, tocmai în cel mai vechi oraș al lumii, Damasc. Cele trei niveluri de arhitectură, construcții foarte vechi, în primul rând cetatea și porțile, edificii datând... De câteva secole sau din perioada colonială franceză și noile cartiere sau blocuri și edificii construite în ultimii 20 de ani coabitează într-o armonie bazată pe asimetrie, dar toate formează un tot o entitate arhitectural-urbană de mare rafinament estetic și de peisaj construit. Noile edificii administrative, turistice, culturale, sociale, de comerț și învățământ conferă Damascului o linie de modernitate în plus. Hotelurile Sheraton, El Sham sau Le Meridian pot sta alături de cele mai luxoase construcții de acest fel. Dintre edificii de cultură, cel mai mult mi-a plăcut Biblioteca Assad, o construcție pe orizontală de culoare cărămizie, situată la poalele colinei pe care se află cartierul rezidențial, inclusiv ambasada României. În curtea imensă am observat o statuie de bronz, înfățișându-l pe președintele Assad ridicată acolo, probabil în semn de recunoștință pentru atenția acordată culturii și ridicării nivelului de cunoaștere al sirienilor. Atenție concretizată în acest frumos lăcaș de cultură în care mii de oameni au la dispoziție 6 milioane de volume și tot instrumentarul și tehnica modernă necesare studiului. Locuitorii Marelui Oraș au multe posibilități de recreere și petrecere a timpului liber. A devenit deja faimoasă nu numai în Siria, splendida alcătuire naturală numită Guta, un perimetru încărcat cu o vegetație bogată, întins pe 230 hectare, pe care sunt situate 39 de sate. Acest adevărat paradis natural, mai ales dacă îl raportăm la aspectul predominant deșertic al împrejurimilor capitalei, datează de câteva milenii, fiind întreținut de un sistem special, original de irigații, în funcțiune și astăzi. Deși micul curs de apă, Barada, care trece prin centrul Damascului, nu poate fi folosit în scopuri de irigații sau hidroenergetice, Binefacerile lui pe plan social, recreativ, sunt enorme și foarte apreciate de locuitori. dealurile și munții pe care le traversează el a permis crearea unor stațiuni de odihnă, parcuri, păduri, toate formând un splendid cadru peisagistic și social spre care se îndreaptă sute de mii de locuitori în timpul liber. Tot la Damasca am observat cel mai bine felul în care e, comerțul tradițional și specific oriental, prezent mai ales în bazaruri, se îmbine fără a se stingheri reciproc cu marile și modernele magazine de mărfuri, ale căror prețuri, spre deosebire de alte țări din zonă, sunt la îndemâna marii majorități a populației. De asemenea, o impresie deosebită lasă transportul în comun, variat ca mijloace de transport, dar asemănător ca servicii oferite, confort, preț. Autobuze elegante și microbuze confortabile străbat orașul în toate direcțiile, iar șoferii sunt totdeauna gata să-ți vină în ajutor dacă nu te descurci cu adresele la care vrei să ajungi. Ceea ce m-a surprins la Damasc, și n-am elemente să nu extindă aceeași trăsătură și la celelalte orașe, este risipa de energie electrică pe care o observă orice vizitator pe timp de seară sau noaptea. Iluminatul public are la Damasc nu numai valența necesarului și utilului, ci și pe aceea a esteticului, a frumuseții în sine și de a crea o ferie plăcută de a da orașului specific arab al iura marilor metropole occidentale. Dacă adăugăm la aceasta de plină securitate a securitatea străzii și a persoanei, veți înțelege de ce tot timpul șederii la Damasc și nu numai aici, m-am simțit relaxat, fără teamă de violență, agresiuni, fie și verbale, etc., este adevărat că pentru a se crea această atmosferă de liniște și securitate s-a înființat un serviciu special de civili înarmați care patrulează pe străzi sau sunt instalați în diferite puncte critice. Dar aceasta nu este decât o modalitate adecvată, probabil specific siriană, de a se completa eforturile organelor de ordine de specialitate. Palmira Situată în plin deșert, Oaza, Palmira și justifică și azi numele dat odinioară de către romani care l-au cucerit la începutul secolului II după Hristos. Într-adevăr, numărul mare de palmiere aflați într-o oază în plin deșert îl va fi impresionat pe împăratul Traian, care avusese timp și trupe și ambiție de cuceritor să se ocupe nu numai de dacia noastră, ci și de pământuri mai îndepărtate, precum Siria și Iordania de astăzi. Mica localitate este ca o grădină în care verdele este prezent tot timpul anului, iar oamenii trăiesc practic de pe urma pădurii de coloane antice care atrag un mare număr de turiști de pretutindeni. În afara buticurilor, șopurilor, chioșcurilor, hotelurilor și restaurantelor, localitatea nu are nimic altceva. Cu toate acestea, nu ele dau culoarea și nu fac atmosfera specifică a localității, ci tarabele așezate în fața unor construcții gen colibă, încărcate cu tot ce vrei și ce nu vrei, mai ales fructe. De la distanță, totul este dominat de culoarea roșu-maroniu a unor fructe în smocuri, un fel de corcodușe de ale noastre. Fiecare proprietar de tarabă insistă să te apropii măcar, făcându-ți precizarea că nu trebuie neapărat să cumperi. Văzând că nu scap, m-am băgat și eu cu nasul într-o poiată și am avut surpriza să aud câteva cuvinte românești. Era un tânăr sirian care făcuse ceva bișniță în România post-decembristă, iar întâlnirea cu mine i-a produs realmente plăcere, rugându-mă să-i fac o fotografie în fața magazinului său. După ce am scăpat de această frumoasă și exotică introducere în orașul mort, ne-am dedicat în întregime și, serios, vizitării sitului arheologic. Menționată încă în secolul 20 înainte de Hristos, într-un document asirian, Palmira a fost dintotdeauna un punct strategic și comercial de mare importanță, iar drumurile mătăsii de mai târziu treceau obligatoriu pe aici. De altfel, romanii, și nu numai ei, au pus taxe grele pentru caravanele ce făceau popasuri la Palmira sau traversau zona. Așa se explică de ce secole de rândul orașul a avut o evoluție spre cea mai înaltă prosperitate. Se puneau taxe diferite pentru orice, mărfuri care, animale, sclavi, femei, comerț, etc. La întretăierea celor două ere, deci în urmă cu 2000 de ani, Palmira devine o localitate bine dezvoltată, locuită de armeni și arabii nabateieni. Apoi perșii și romanii își dispută teritoriul principatului arab, luptă din care va ieși învingător Traian. Ulterior, împărați precum Hadrian, Septimiu Sever, Caracala, și-au legat într-un fel sau altul viața și opera de Palmira, toți contribuind la măreția și decăderea ei. Perioada cea mai înfloritoare și mai încărcată de istorie rămâne totuși aceea din timpul împăratului Aurelian. Paradoxal și surprinzător, nu datorită împăratului, ci totul este pus pe seama unei femei devenită firește celebră, nu numai în epoca ei, dar și rămasă în istorie ca atare. Printr-un concurs de împrejurări, oricum de natură militară, odeinat, conducătorul întregului orient roman, moare și soția sa, Zenobia, preia frânele palmirei cu ambiția de a ajunge nu numai la debarasarea de autoritatea romană, ci chiar de a-l subjuga pe însuși Aurelian. Era în anul 1268, iar doi ani mai târziu cucerește Siria, invadează Egiptul și își lansează trupele în Asia Mică, deci Turcia de astăzi. Sfidarea aruncată de Zenobia împăratului de la Roma era nemăsurată, iar pericolul devenea iminent. Dar cine era această femeie? Istoria și documentele o caracterizează ca având o personalitate extrem de puternică, o ambiție nemăsurată, o putere de convingere totală și rapidă, toate bazate pe o prezență fizică seducătoare și pe un spirit ascuțit și complex, pe un simț politic ieșit din comun. Așa cum se petrec îndeopște lucrurile cu astfel de personaje meteorice și fulgerătoare, nici Zenobia cea vitează frumoasă și ambițioasă nu putea avea altă soartă decât aceea unui învins în fața unei puteri care pe atunci nu îi putea sta nimeni în cale. Aurelian a luat amenințarea în serios și a pregătit o acțiune de anvergură, în urma căreia Zenobia a fost prinsă, înlănțuită și dusă la Roma. A fost pusă să defileze în rând cu ceilalți prizonieri, numai că ea era încătușată în lanțuri de aur, purta podoabe de aur și era îmbrăcată ca o regină. Se pare că Aureliana a avut mult bun simț în aplicarea tratamentului cuvenit unui astfel de prizonier. Fosta regina a palmirei, Zenobia, rămânea la fel de demnă, feminină și frumoasă și în noua și ultima ei postură de prizonier. Desigur, în aceste condiții nici Palmira nu putea avea o soartă mai bună. Orașul a căzut în dezinteres și uitare, ajungând să fie chiar prădat, jefuit, distrus, ruinat. Chiar și palatul reginei Zenobia a fost distrus, iar astăzi arheologii îi caută cu înfrigurare ruinele încă nedescoperite. Arvad este singura insula a Siriei, dar pe cât de mică este ca dimensiuni, numai circa un kilometru diametru de formă rotundă, pe atât de mare a fost importanța în întreaga istorie a zonei. Zidurile groase care înconjoară o bună parte a insulei, cetatea fortăreață, prezente încă și astăzi, arată că insulița a fost un puternic centru de apărare și comerț maritim. Încă de pe timpul fenicienilor, locuitorii se ocupau cu pescuitul și construcția de mici ambarcațiuni. Am vizitat șantierul naval și am văzut maestria cu care oamenii execută la comandă cele mai diferite ambarcațiuni, ca mărime, formă, destinații, arhitectură, decorație, etc., din curiozitate, am întrebat pe proprietarul unei asemenea nave, care și-o admira într-o fază destul de avansată de execuție, cât l-a costat. Suma de 2000 de dolari nu mi s-a părut exagerată. Insulița apare ca o îngrămădire de case cu 1 până la 3 etaje, foarte vechi și destul de insalubre. Străduțele sunt late de numai 1-2 metri, amintindu-mi de cele din Veneția. SCRISORI CĂTRE PRIETENUL MEU, MARCO POLO Pista 13 La întretăierea lor sau după colțuri apar zeci de copii jucându-se și privind cu oarecare nedumerire la trecerea câte unui personaj ciudat, cum eram și eu atunci. Întregul peisaj are parcă un ușor mister pe care cu greu îl poți descifra dacă nu locuiești acolo măcar câteva zile. Pentru a afla totuși unele lucruri, am apelat la un tânăr pe care l-am abordat în speranța că ar fi dispus să-mi dea câteva informații. Am aflat că pe insuliță trăiesc circa 20.000 de suflete, fiecare casa adăpostește între 7, 8 și 12, 15 membri de familie. Nivelul de trai este destul de scăzut, ceea ce se poate observa fără eforturi și cu ochiul liber. În cea mai mare parte, locuitorii, bărbații... Sunt pescari și negustori în Tartus, iar puținii, dar buni meșteri, lucrează la executarea bărcilor. Spre plăcuta mea surpriză am aflat că insula este iluminată electric, iar gospodăriile beneficiază de apă curentă. În general, viața pe insulă are mai curând un iz patriarhal. Printre puținele activități ce pot fi sesizate, se numără însă turismul care, din fericire, aici nu se poate desfășura decât perpedes, pe insulă fiind niciun mijloc de transport. Întreaga viață de pe insulă mi-a lăsat impresia de rustic și chiar exotic. În orice caz, experiența a fost dintre cele mai interesante și reconfortante, iar întoarcerea la Tartus nu a fost decât o croazieră de rutină, cu același tip de vaporaș cu care ajunsesem la insulă. Sinai, pe muntele lui Moise Deși întreg litoralul care aparține peninsulei Sinai constituie un potențial turistic destul de important, există zeci de stațiuni maritime care funcționează tot timpul anului, această limbă de pământ de forma unui triunghi isoscel cu vârful în Marea Roșie este celebru de multe secole prin mănăstirea Sfânta Ecaterina, situată în interior, în partea muntoasă din sud. Am auzit zeci de turiști din toată lumea vorbind fie de impresiile puternice cu care se întorceau de acolo, fie de dorința de a ajunge la mănăstire. Poate că acest fapt m-a determinat să iau și eu drumul Sinaiului, având drept singur obiectiv acest loc sfânt pentru creștinătate. Mănăstirea este foarte bine ascunsă undeva între stângi foarte abrupte, la înălțimea de circa 2000 de metri. Încă înainte cu 50-60 km de mănăstire, peisajul montan îți taie răsuflarea prin formele sale spectaculoase. De la nivelul mării până sus pe creste nu se vede niciun copac, iar semnele vieții umane sau animale sunt foarte firave și sporadice. În schimb, dotările turistice sunt foarte bine puse la punct, existând mai multe campinguri și sate de vacanță. La camping Zaituna Village, de exemplu, am dormit și o noapte pentru ca a doua zi, dis de dimineață, la ora 3 să o pornesc spre muntele lui Moise. Situat în apropiere de mănăstire, la o înălțime mai mare cu 500 de metri. Mănăstirea propriu-zisă este foarte bine fortificată și apărată de un zid mai gros decât al unei fortărețe. În interiorul acestor ziduri își desfășoară activitatea și viața monahală un număr foarte mic de călugări, 26, dar ei sunt conduși nu de un stareț oarecare, ci de un episcop, ceea ce atestă importanța pe care o are și astăzi acest lăcaș creștin ortodox, aparținând de Biserica din Grecia. Înființată în anul 330, deci imediat după cucerirea Bizanțului de către Constantin cel Mare, Mănăstirea Sfânta Ecaterina poartă numele și este consacrată unei femei născută în anul 294 în Alexandria. Ca și alți martiri ai creștinismului, Ecaterina a propovăduit noua religie monoteistă, sfârșind prin a fi executată după ce va fi fost urmărită și prigonită an de-a rândul de autoritățile de stat romane. Legenda spune că trupul ei ar fi fost Neantizat, iar îngerii l-ar fi dus pe cel mai înalt vârf al muntelui care de atunci îi poartă numele. Biserica mănăstirii are toate atributele unui lecaș creștin ortodox, însă valoarea ei deosebită constă în câteva caracteristici și anume. Se află în apropierea muntelui lui Moise, unde, potrivit tradiției, acesta ar fi primit de la Dumnezeu cartea cu legile. Tot în aceeași zonă se află locul în care Moise ar fi descoperit focul viu, despre care se spune că orice încercare de a fi mutat în altă parte a fost zadarnică. În mănăstire se află moaștele Sfintei Ecaterina, adăpostită în capela sfântă din spatele altarului, într-o încăpere subterană. Aici, turiștii obișnuiți nu au acces. În mod excepțional am primit permisiunea pentru a pătrunde în acest sanctuar, ca de altfel și la bibliotecă, unde am văzut printre miile de cărți valoroase câteva volume unicat, între care o Biblie și un Coran vechi de peste o mie de ani. Mănăstirea, cărei primă biserică a fost construită în secolul IV și reconstruită sub împăratul Iustinian în secolul VI, a avut șansa de a trece prin timp și de a ajunge întreagă până astăzi, fiind una dintre foarte puținele lăcașuri monahale cu activitate continuă de 15 secole. Oarecum surprinzător este faptul că suverani care ar fi putut să o distrugă au contribuit la perpetuarea vieții monahale acolo, protejând lăcașul și chiar dezvoltându-i construcția. Profetul Mohamed însuși a dat o proclamație de protecție încă în secolul VII, deci la începutul islamismului. Mai târziu, cruciații au făcut să renască religia creștină în zona musulmană, astfel încât secolele 11-13 XI au fost benefice pentru mănăstire. Otomanii, la rândul lor, au reluat șirul actelor de protecție, după ce o perioadă mamelucii egipteni încerca să scoate mănăstirea de pe făgașul vieții monahale. La încrucișarea secolelor XVIII și XIX, Bonaparte va da și el o proclamație de protecție, prin care se hotăra și construcția unei noi aripi. De-a lungul secolelor, mănăstirea a primit danii, pământuri și alte forme de ajutor de la Rusia, Grecia, România, Turcia. În discuția pe care am avut-o cu preasfinția sa, părintele Stareț, am primit cu bucurie informația despre ajutorul românesc, dar am constatat și supărarea lui că, după 1948, statul comunist a suprimat orice legătură cu mănăstirea. Spunându-i episcopului că voi scrie în România despre mănăstire, spre surprinderea mea, nu a rămas prea încântat. Mi-a spus că preferă să nu-i se facă propagandă, fiindcă vizitarea mănăstirii de către turiști îi creează mai multe necazuri decât satisfacții. Probabil că s-a gândit la ceea ce am putut observa și eu la fața locului. Mii de turiști de pe toate continentele vin la mănăstire și astfel că lugării, în loc să-și vadă de viața lor liniștită, consacrată exclusiv credinței în Dumnezeu, sunt ocupați cu serviciile de gazdă. Realitatea este că, dincolo de semnificațiile religioase ale unui lecaș creștin ortodox implantat în lumea predominant musulmană, Mănăstirea Sfânta Ecaterina reprezintă un tezaur de valori artistice și istorice, care merită văzut de cât mai mulți oameni. Picturi vechi, icoane pe lemn și pe sticlă, obiecte de cult, cărți rare și documente religioase unice, ca să nu mai amintesc de locul în care este amplasată mănăstirea ca atare. Toate atrag și impresionează nu numai turiștii curioși, ci și în alte fețe bisericești, de exemplu, atunci era în vizită de documentare un episcop din Ucraina. Sub aspect turistic, cei mai mulți vizitatori folosesc mănăstirea mai mult ca un pretext, din câte mi-am dat seama aproape toți turiștii vizitează mănăstirea în fugă, ei venind aici în primul rând pentru a urca pe muntele lui Moise. Și nu o fac atât cu gândul la semnificația religioasă, cât mai curând pentru a admira răsăritul de soare, care, de la acea înălțime, este un fenomen realmente fascinant, parcă apoteotic. Pentru a prinde răsăritul, sute de turiști, inclusiv oameni în vârstă, urcă de cu seară sau cu noaptea în cap și, după cele câteva minute miraculoase, coboară satisfăcuți, în ciuda efortului de a fi urcat pieptiși 500 de metri. Deși, practic, toată lumea care vizitează Egiptul se îndreaptă cu predilecție spre marile temple faraonice, mănăstirea Sfânta Ecaterina rămâne un obiectiv de primă marime în potențialul turistic al țării. Uzbekistan Tașkent și Samarkand Pățania de la Irkutsk mă învățase ceva important. Dacă voiam, și cum să nu fi vrut, ca expediția prin cele șase republici sovietice să-mi reușească, trebuia să fiu mai circumspect cu situația mea de narușiteli, deci de deligvent datorită lipsei vizei Ovir. De la Novosibirsk am călătorit cu avionul, aterizând direct la Tashkent. În aeroport... Mă înham uh, la rucsac și, pe baza documentării din țară, m-am îndreptat cu un taxi direct spre lacul Vacht, de la marginea orașului. Era o căldură sufocantă de peste 40 de grade. Lumea aflată pe plajă m-a considerat probabil un extraterestru aterizat în mijlocul ei, îmbrăcat în trening și cu rucsacul după mine. Mi-am văzut de treabă, făcând abstracție de privirile nedumerite ale oamenilor și m-am încadrat și eu în acea atmosferă de vacanță. Seara, după ce m-am încredințat că nu mai era nimeni de jur prejurul lacului, mi-am instalat cortul. Seara, pe la apusul soarelui, lumea se retrage, precum facem și noi bucureștenii părăsind salba de lacuri din nordul orașului, iar eu rămân singur doar cu șoseaua pe care continuau să zbur de herghelii de cai putere. Deasupra capului, păsări argintice și luau zborul de pe aeroportul aflat la numai câțiva kilometri, îmi întrețineau singurătatea care, de altfel, nu mă îngrijora câtuși de puțin. Cum prin Siberia nu prea avusesem nici timp, nici condiții pentru a mă ocupa de spălat rufe, socotesc nimerit să mă dedic aici acestei îndeletniciri. Tot nu aveam, nici nu puteam avea în acele condiții, ce face până la căderea definitivă a nopții. Îmi scot fără nicio grabă din rucsac tricourile pe care mi le spălasem cu sârg și pe la Paris or la Lago Maggiore, apucându-mă serios de treabă. Fac același lucru cu ciorapii, batistele și alte boarfe adunate la murdar prin Siberia. Abia la orele douăzeci și trei apar stelele și luna, în chip de seceră, pe un cer senin. Eu mă gândeam cu dor la cerul meu de acasă pe care umbla aceleași stele și aceeași lună. Aici și ele îmi mai departe. Cu treaba terminată, mai stau vreo două ore, huhurez în noapte, apoi mă întind în cort cu oarecare emoții. Continuăm să fiu clandestin prin imensitatea teritoriului ex -sovietic. Aici, la Tashkent, încă nu intrasem în gura lupului. Dimineața mă înfincez direct în piață, dar nu înainte de a-mi lăsa ruxacul la cel mai mare hotel al orașului, Uzbekistan, Potrivit unei reguli devenite deja tradiție la mine în această călătorie. În piață există și un bazar cu de toate. Mirosurile de mâncare, parfumate cu mirodenii iritante, specifice locului, împătrundeau înări într-un fel agresiv și tentant. Într-un loc mâncarea se servea direct dintr-un ceaun imens, suficient pentru a hrăni o sută de persoane. Vă dați seama că n-am rezistat și mi-am comandat și eu o porție de ciorbă cu carne de oaie, în care era opuse de avalma tot soiul de legume. Mi-am luat, deci, masa în aer liber, într-o atmosferă specific uzbecă, dominată de fesurile negru argintii ale bărbaților de toate vârstele. Plătesc cele câteva zeci de copeici și îmi continui drumul spre tarabele doldorade fructe, după care își parcă și mai tare acum, chiar dacă eram cu burta plină. Mie îmi trebuiau totuși fructe. Sondez mai întâi terenul pentru a vedea ce prețuri au, oprindu-mă la o frumoasă cușă cu struguri și piersici. Îmi cumpăr, fără să cârtesc la preț, destul de pipărat de altfel, două ruble, un kilogram de struguri negri, un fel de hamburg de prin părțile mele și un alt kilogram de piersici uriașe, lucioase și roșii la culoare. În câteva minute sacoșa rămâne goală, iar eu, abia dacă mai puteam purta pântecele bine pus la cale, devenit, contrar stării lui obișnuite, perfect rotund. A doua zi m-am predat cu minte și din proprie inițiativă la Ovir pentru a încerca să obțin viza de ședere în marele oraș, peste două milioane locuitori. Aici treaba a fost mai simplă, probabil și datorită faptului că nu a mai fost prins în neregulă, ci eu însumi m-am predat de bunăvoie. Așa încât am dat explicațiile de rigoare, înscris firește, iar la ora 16 m-am întors să-mi ridic pașaportul. O istețime născută din practică m-a făcut să solicit și viza pentru următoarea etapă, Baku. Am obținut-o, deci, la Tashkent fără probleme. Am vizitat orașul în voie și fără teamă. Într-o zi mă hotărât să fac o escapadă de la Samarcand. Orașul lui Tamerlan și al lui Beg era oricum înscris în programul meu, datorită splendidelor medrese, Biserici islamice, grupate în frumosul și faimosul centru politico-religios de odinioară, Registan. Mă înființez dimineața la aeroport, prezint biletul meu open, cumpărată din țară pentru întregul traseu și cer un loc pentru Samarkand. Aici puteam să fiu refuzat, căci nu aveam viza pe pașaport. Am amețit-o însă așa de bine pe funcționarea de la ghișeu, vorbindu-i despre programul meu impresionant, încât mi-a dat locul fără comentarii. Peste numai o oră aterizam deja la Samarcand. Eram îmbrăcat foarte sumar, cu pantalonii scurți și într-un tricou, cu o geantă sport după mine, așa că pentru o simplă călătorie de o singură zi. M-am prezentat direct la Ovir spre a obține viza de ședere în orașul în care mă aflam deja. Explic comandantului situația și primesc acest răspuns. Noi nu vă putem da viza. Trebuie să cerem aprobarea celor din capitală, respectiv capitala Republicii Uzbekistan, Tashkent." Voi încerca. Vă rog să reveniți pe la ora 15." L-am întrebat de existența unui camping prin apropiere și îmi spune că undeva la vreo 25 km de oraș aș putea găsi așa ceva. Fac 3-4 autostopuri mai scurte până când nimeresc un șofer pe un camion care mă lasă direct la porta campingului. Până aici era bine, îmi ziceam eu oarecum satisfăcut. Discut cu directoarea și aflu că nu mă poate caza fără pașaport și mai ales fără viză. Femeie cum se cade totuși, cheamă șoferul de pe un gaz rablagit și mă însoțește în oraș la ovir. Răspunsul era deja negativ, deci nu aveam încotro, trebuia să-mi iau tălpășița din Samarcand chiar în ziua aceea. Mai aveam totuși timp destul până la lăsarea serii și până la primul și singurul tren de noapte spre Tashkent. Chiar dacă turul orașului nu mi-a mai dat aceeași satisfacție... Eram mulțumit că văzusem ceea ce era mai important din mărturiile civilizațiilor timurizilor, care au creat cunoscutul imperiu în secolele 14-16. Samarcandul este un oraș de mărime mijlocie și, în afara dezvoltării contemporane, atât sub aspect urbanistic cât și industrial, el prezintă o deosebită importanță sub raport turistic și istoric-arhitectural, deoarece aici se păstrează multe doveze ale civilizației Marelui Imperiu al Timurizilor. Vechia denumire de Afrasiab. Dată locului pe care astăzi se înalță cele opt medrese care formează strevechiul Registan, păstrează ceva din parfumul acelor timpuri. Fără îndoială, cea mai reprezentativă opera a evului mediu din această parte a lumii rămâne Registanul, inima de odinioare a întregului imperiu, iar astăzi locul cel mai căutat de grupurile de turiști din toată lumea, care se răspândesc tăcuți și cu respect printre coloanele, cupolele, zidurile și minaretele medreselor, ele sunt dispuse într-un careu imens. Arabescurile din exterior uimesc prin aceeași strălucire ca în vremurile de început, datorită eforturilor specialiștilor de ale restaurant tocmai. Cât privește interioarele, acestea sunt lucrate în filigranul albastrului, faianței sau în aurul cu care sunt poleite cele mai neașteptate forme geometrice din compozițiile ingenioase ale stucaturii. Pe cât de maiestoase și impunătoare sunt fațadele medreselor, pe atât de bogați în ornamente sunt pereții interiori și diferitele încăpere ale căror bolți îți creează senzația că te afli sub cerul liber și senin. Samarcandul are și alte lăcașuri de cult de inspirație islamică. Unele dintre ele sunt înșirate pe traseul care duce la observatorul lui Ulug Beg de la marginea orașului. Cu aproximativ 10 ani în urmă, ele se aflau în restaurare. Registanul, însă reprezintă un apogeu al artei musulmane, iar felul în care au fost restaurate toate medresele care îl compun, îi oferă în mare parte valoare artistică de odinioară. Un alt punct spre care te îndrepți cu mare interes este observatorul marelui astronom Ulug Beg, care a trăit în secolul al XV-lea. Pe colina de la marginea orașului sunt așezate statuia învățatului, muzeul astronomic, imensul cadran cu valențe astronomice multiple, între care și aceea de a măsura timpul și de a sugera mișcarea planetelor, tunelul care este observatorul propriu zis. Seara, obosit de atâta concentrare și alergătură, m-am îndreptat spre gară. Era pentru a doua oară când recurgeam la tren în această călătorie. Îmi aminteam de faptul că la Brask, la Uscut, în Siberia, am parcurs cei 300 km în 15 ore. De data aceasta am călătorit numai 10 ore și am parcurs 250 de km. Dimineața am ajuns la Tashkent, dar nu mai ardea de viza pentru Samarkand, mulțumindu-mă cu ce văzusem. Când a venit ziua plecării mai departe, m-am îmbarcat într-un avion Tu-154, am survolat Marea Caspică și am aterizat la Bacu. Rusia Siberia La Irkutsk Dandanalele s-au ținut lanț începând de a doua zi când, în mea inexplicabilă, m-am prezentat la Opcom, Comitetul Regional de Partid, pentru a obține documentații asupra construcției magistralei feroviare Baical Amur, cunoscutul BAM, aflat atunci în plină execuție. Apoi aveam să aflu că această construcție gigantică, într-adevăr pe măsura imensiului teritoriu al Rusiei, a costat enorm poporul, fără ca eficiența să se fi confirmat. Păcat! Spre surprinderea mea, nu am fost oprit sau controlat de nimeni până la intrarea în clădire. La informații, explic ofițerului cine sunt și ce doresc. El mă îndrumă direct la șeful departamentului de relații externe al Opcom. Tovarășul Nedașkovski m-a primit cu destulă deferență, aș putea spune chiar cu simpatie. Mi-a explicat ce interese mă poartă prin Siberia la care interlocutorul meu îmi cere pașaportul. El întind cu aerul celui mai corect și mai nevinovat străin. Eram chiar sigur de mine, încât nu puteam nici măcar bănui ce avea să mă aștepte. Când observă indubitabila mea ilegalitate, ceea ce însemna, de fapt, lipsa vizei ovir, amicul intră în detaliile călătoriei. Explicațiile care, evident, nu-l puteau mulțumi, l-au făcut să se exprime exact așa. Cum te-ai aruncat, domnul în Siberia așa precum Magellan pe mare?" Să fiu sincer, comparația m am măgulit, dar m-am trezit repede din plăcere, când l-am văzut cum ridică receptorul și telefonează în două locuri. Prima dată la securitate pentru a verifica dacă sunt trecut în evidențele lor. Era clar că nu aveam cum să fiu. Apoi, la biroul agenției de presă Novosti, căci invocasem numele redactorului șef de la Moscova, pe care însă nu l-am putut întâlni. Isteț și perfid cum era, a continuat să se poarte cu mine la fel de frumos, dar nu s-a sfid să mă dea direct pe mâna securității. De fapt, nu chiar direct, ci mai întâi l-a avertizat telefonic, ordonându-i să mă ia în primire pe redactorul de la novosti. Acesta m-a însoțit la securitate și m-a lăsat acolo. Era clar că începuse să mi se înfunde. Nu mă mai gândeam la documentarea compromisă, ci la felul în care voi scăpa din mâinile organelor care nu prea iartă. Dar n-am disperat și n-am dezarmat. Mai aveam un licăr de speranță bazat pe buna mea credință și pe documentele de care dispuneam. Ofițerul îmi cere mai întâi să dau explicații verbale, apoi mă pune să completez un formular de narușiteli. Delicvent și să dau o declarație scrisă asupra întregii mele aventuri prin Siberia. Scop, documente, transport, cine m-a trimis, unde stau, etc. Mi se spune să revin la ora 16 pentru a-mi recupera pașaportul. Presimțeam că dracul nu chiar așa de negru și că voi căpăta pașaportul cu viza necesară. Problema era de a mi se permite să mai rămân câteva zile la Irkutsk. Revin la ora fixată și sunt condus la comandantul securității în persoană. Era îmbrăcat civil, ca mai toți securiștii, de altfel. Discuția a fost foarte scurtă, dar eficientă de ambele părți. Eu am obținut nu numai viza pentru orașul în care mă aflam deja, ci și pentru următorul, Novosibirsk. El se descarcă pe mine, spunându-mi în final firește, după muștrul lui ala de rigoare. Dacă te mai prind odată, te leg și te trimit pachete în România. Dacă se va mai întâmpla a treia oară, te împușc. Auzind cuvântul striliati, m-am cutremurat puțin, dar nu m-am pierdut cu firea de vreme ce am mai avut resurse sau curajul de i spune comandantului. Cred că glumiți, tovarășe Polkovnic. L-am făcut colonel, la care el mi-a oferit un zâmbet și ret și m-a lăsat să plec. Așadar, îmi legalizasem șederea în Irkutsk și obținusem și viza pentru capitala Siberiei. Mă puteam socoti mulțumit și aveam motive de optimism. La Novosibirsk Aici am avut parte de o altă dandana. Din fericire, nu putea fi legată de pașaport. În privința dormitului învățasem lecția de la aeroportul din Irkutsk, pe care am aplicat-o cu succes și la hotelul aeroportului, situat la vreo 25 km de oraș. Am plătit șase ruble și am dormit boierește trei nopți. În prima zi fac o plimbare lejeră de acomodare cu orașul. Spre seară m-am suit într-un troleibuz cu destinația portul de agrement de pe malul lacului de acumulare, format pe Obi. Călătorind, intru în vorbă cu un tânăr care, din simpatie reciprocă, îmi propune să mă însoțească la debarcader. Atunci niciunul dintre noi nu se gândea la ce peripeție ne vom expune. La coborârea dintr o buz avem neșansa de a întâlni, de fapt, el s-a luat de noi, un bețivan relativ în vârstă. N-am putut scăpa de el. Când a auzit că sunt străin, m-a făcut fascist și s-a repezit să mă lovească în fund cu piciorul. Amicul meu, firește, mi-a luat apărarea, mustrându-l pe agresor, spunându-i că face poporul de râs în fața unui străin. Până la urmă am reușit să ieșim cu bine din această mică încurcătură. Amicul meu, Boris, tehnician miner, mă va însoți aproape cinci ore, dar veți vedea de ce și în ce fel. Ajunși la debarcader, ne interesăm de orarul vaporașelor de agrement. Constatăm că la ora aceea se făcuse ora șapte, nu mai pleacă nicio cursă, deși soarele siberian mai avea de strălucit vreo trei ore pe cer. Amicul Boris îmi oferă o bere la sticlă pe care o cumpără de la un chioșc din apropiere. Neavând cu ce să o desfacem, am scos buclucașul meu cuțitoi cu care ne-am ajutat de minune. Ne așezăm frumușel pe peluza de iarbă de lângă o bordură. Neinspirat, după folosire, las pe tașca mea, de care nu mă despărțeam nici la toaletă, căci în ea aveam cele mai importante documente. Deci era la vedere. N-apucăm să ne savurăm berea că un soldat se apropie de noi somându-ne să ne ridicăm în două picioare. Boris, mai țifnos, intră în gâlceavă cu el, iar eu, mai cu minte, mai ales după ceea ce mi se întâmplase cu numai câteva zile înainte, m-am ridicat fără cârteală. Se ridică totuși și Boris și ostașul ne conduce într-o gheretă din lemn, sărăcăcioasă, unde mai erau vreo trei-patru ostași. Suntem așezați la o masă, fiecare la câte un colț, și ni se cere să scriem o declarație despre felul în care ne-am cunoscut, de cât timp suntem împreună și ce am făcut în acel timp. Treaba nu ar fi fost deloc complicată dacă s-ar fi oprit aici. Eu însă nu scoteam niciun cuvânt. Nu făcusem nicio opoziție. Nu le-am spus nimic despre faptul că sunt rumânschi jurnalist. După 10-15 minute suntem îmbarcați într-o mașină tip gaz, deci tocmai bună pentru munca poliției și pentru oameni ca noi. Însoțiți de toți militarii de acolo, ca mulți pentru niște nevinovați ca noi, suntem depuși la miliția orașului. Pe Boris l-au dus într-o încăpere separată, probabil la serviciul cu delicvenți de casei. Eu sunt adus în fața unui șef de serviciu, probabil profilat pe străini. Așadar, până aici, nici eu nu le-am spus nimic despre mine, dar nici ei nu mi-au dat vreo explicație în legătură cu reținerea mea. M-am supus cu minte tuturor măsurilor care nu au purtat totuși amprenta de brutalitate. Abia în biroul șefului de serviciu îmi dau drumul zicându-i cam așa. Scrisori către prietenul meu Marco Polo, pista 14 Vă rog să-mi spuneți repede despre ce-i vorba, fiindcă n-am decât două zile de ședere în Novosibirsk și ca jurnalist în documentare n-am timp de pierdut. L-am mai amenințat că voi informa agenția Novosti despre cele întâmplate. Această stratagemă se baza pe ceea ce știam în legătură cu o anumită teamă a miliției că ar putea ieși puțin șifonată. Am avut impresia că mi-a reușit de vreme ce șeful, om cu scaun la cap, îmi explică oarecum jenat chestia cu cuțitul. De ce e așa de mare? De ce nu e înregistrat? Respectiv, de ce nu are înscris pe lamă înspre prăsele un anumit număr? Cam asta a fost. De aici, discuțiile au alunecat în mod amical spre Universiada de la București, care se încheiase tocmai cu o zi înainte, pe 31 iulie 1981. Ofițerul îmbrăcat firește, tot civil, m-a informat că URSS terminase competiția pe locul întâi, iar România pe locul secund. Să spun drept, m-am bucurat, deși, desfășurată la noi acasă, m-aș fi așteptat la ordinea inversă. În cele din urmă mi s-a atras totuși atenția asupra ilegalității portului acelui cuțit. Înainte de a pleca, se făcuse deja ora 10 seara, mi-am adus aminte de prietenul meu și i-am spus șefului, nu plec de aici fără prietenul Boris. El n-a greșit cu nimic. Vă rog să-i dați drumul odată cu mine. Peste câteva zeci de minute, timp în care așteptam afară în curte, fumând țigară de la țigară, îl văd pe Boris venind bucuros. Mi-a fost jenă să-l întreb dacă l-au căpăcit vreun pic, dar, din câte mi-am dat seama, nu a pățit-o rău. Abia acum am putut bea și noi o bere ca oamenii. Mi-a mărturisit însă că este prima dată când are de-a face cu poliția și asta s-a întâmplat tocmai în urma relației cu mine. Regretele nu aveau niciun rost. Singur în Taiga După ce m-am lămurit că în Irkutsk nu există niciun camping, îmi permit luxul de a lua un taxi cu care am ieșit din oraș cam la 20 km distanță. Apoi aveam să aflu că o apucasem spre Baikal. Pleca să-mi hotărât să dorm singur în pădurea siberiană. Se făcuse, cred, ora șase după amiază, dar razele soarelui continuau să cadă destul de perpendicular pe pământ. Până la apusul soarelui mai erau cam patru ore bune, aici murgul lăsându-se abia după orele douăzeci și două. Îmi desfac rucsacul într-o dezordine deliberată. Nu dădeam socotealea absolut nimănui și nu împiedicam pe absolut nimeni cu tarhatul meu întins pe aproape 10 metri patrați, iar puțin mai departe ochesc locul cel mai potrivit pentru cort. mi și instalez la minut, deși nu mă fugărea nimeni. Voiam totuși să-l văd cât mai repede la verticală pentru a mă simți mai ocrotit sub el și am de pe orizontală ciolanele obosite după o noapte de pomină și mai ales de nesomn din aeroportul moscovit. N-aveam teamă nici de singurătate, nici de dihăniile ce puteau să mă viziteze peste noapte. Nu mă simțeam nici din calea afară de obosit și nici de mâncare nu-mi prea ardea. Nu avusem posibilitatea să întind o masă îmbelșugată din merindele mele, dar ceea ce mi s-a servit în avion era destul de consistent. Un singur gând îmi străbătea sufletul și acesta era născut din cele șapte-opt mii de kilometri departare de țară. Îmi pun totuși burta la cale cu câteva sandvișuri și mă culc într-o liniște de catedrală. Mi s-a părut că am dormit câteva ore, dar când mă trezesc, înregistrez cu surprindere că acele ceasornicului trecuseră de ora 8 dimineața. Mă privesc cu nedumerire și cu mulțumire, mă cercetesc cu atenție pentru a-mi stabili integritatea corporală și îmi schițez programul zilei. Prima grijă era să mă debarasesc de calabalăcul din spate. Pentru asta am îndrept speranțele spre hotelul Inturist. Îmi arunc în spate rucsacul făcut din nou... Tot la minut și ies la șosea, îndrăznind un autostop. În câteva minute, o lada 1500 oprește și mă îmbarcă fără prea multe explicații, ducându-mă exact până acolo unde aveam nevoie. La hotel, trag direct la serviciul păstrarea bagajelor, unde mi-l fac repede prieten pe responsabil, după ce îi ofer o dușcă de coniac. Mi-am lăsat acolo rucsacul întreaga săptămână cât am rămas în triunghiul siberian format între Irkutsk, Bratsk și Ustkut. Dar și sticla mea de coniac s-a golit. Abia acum, degajat și eliberat de povara ruxacului, făceam cunoștință cu orașul de pe Angara. Irkutskul rămâne capitala istorică și sentimentală a Siberiei. Prin vechime... În anul 1981 își sărbătorea 320 de ani de la înființare, prin amplasamentul său în inima Siberiei și mai ales prin arhitectura originală cu totul aparte, păstrând case vechi, unele chiar de la primele începuturi, într-un colorit nemai văzut nicăieri. L-am numit chiar Orașul Colorat. Vile multicolore alături de blocuri albe, parcuri multe, mari, frumos amenajate și bine întreținute, alături de scoaruri mici la întretăieri de străzi, bulevar de largi din care pornesc străduțe cochete, inundate de verdele livezilor și al curților, apoi, monumentele sale mai vechi sau mai noi, muzeele, între care cel mai interesant pentru mine rămâne muzeul natural, având drept personaj principal, tocmai lacul Baikal. Toate se profilează pe cerul albastru și au drept fundal verdele compact și greu al pădurii. Dar orașul mai are ceva unic și încântător. În afara apropierii de legendarul lac, până la care ai totuși destrăbătu 60 de kilometri, el se întinde aerisit și maestos pe frumoasa esplanadă a Angarei. Această imagine este greu comparabilă cu a altor orașe siberiene și chiar cu acelor situate pe malul unor ape. Angara, fica Baicalului, are aici lățimea Dunării noastre la Galați. Angara golește imensul rezervor cu exact tot atâta apă cât îi este cărată de ceilalți frați vitregei săi. Tocmai datorită acestei uriașe cantități de apă dislocată chiar de la izvoare, Aici a putut fi construită prima hidrocentrală din Siberia, aceea de lângă Irkutsk, pusă în funcțiune în 1957, cu o putere de 660 MW. Pe la orele nouă când acasă în țară la noi oamenii încep să se pregătească de culcare, locuitorii și oaspeții orașului apar unul câte unul sau perechi la plimbare, până când faleza largă devine neîncăpătoare. Foarte mulți coboară până la debarcaderul turistic pentru a-și oferi o plimbare mai scurtă sau mai de durată pe apele ușor învolburate, deasupra cărora, din când în când, se așterne o pânză diafană și efemeră de abur sau nori, de o finețe indescriptibilă. Mi-amintesc cum în una din seri m-am îmbarcat și eu pe un vaporaj, având însă parte de o ploaie măruntă și rece, fără să mă împiedice totuși a rămâne pe punte pe tot parcursul călătoriei de agrement până la barajul hidrocentralei și înapoi. Atunci mi-am completat panorama orașului, conturată încă din avion. Seara îmi puneam din nou problema instalării cortului pentru culcușul celei de-a doua nopți. Ziua mi-o încheiasem cu plimbarea pe faleză și nu cred că eram singurul străin care se întâlnea cu acela sfințit siberian, cu soarele multiplicat în mii de steluțe pe undele clare ale apei. Nu observasem totuși la nimeni acea bună dispoziție sau vreo comportare ceva mai ciudată pe care le determină un asemenea fenomen neobișnuit. La acele ore târzii, la un moment dat, faleza rămâne pustie. Nici măcar îndrăgostiții nu-și mai continuau romantica plimbare pe malul apei. Eu nu mă aflam pe faleze chiar numai de dragul plimbării în sine și al frumuseții și ineditului peisaj. Îmi căutam totodată un loc de cort pe una din limbile de pământ. În realitate era un fel de pietriși, alternând cu smocuri de iarbă, ce se întindeau cu zgârcenii între betonul falezei și apele angarei. Evrica, îmi spun la un moment dat, Chiar în fața hotelului de care mă despărțea o peluză de iarbă și unde îmi lăsase să mă îngrijă rucsacul, am ochit câțiva metri de pietriș ceva mai înălțat și destul de neted. Fie ce o fi, aici mi-instalez cortul, hotărăsc eu, aflat oricum în imposibilitatea de a găsi o soluție mai bună la ora aceea. Dau fuga la hotel, îmi iau numai strictul necesar pentru o noapte și în câteva minute îmi văd cortul în picioare, susținut într-un echilibru fragil, de cui el înfipte firav în pietrișul umed. Trecuse de miezul nopții, iar eu îmi fumam ultima țigara a zilei în gura cortului. Deocamdată este bine, gândeam eu, ocrotit sub pânza colorată a cortului, în care bătea puțină lumină venită de la un bec puternic, dar aflat tocmai pe malul celălalt. Contrar așteptărilor, credeam că noaptea se face un frig mai siberian, afară nu era foarte rece. Totuși, datorită apropierii la un metru de apă și pietrișului ud pe care mi-așezasem cortul, o umezeală rece mă făcea să-mi pun pe mine toate boarfele luate de la hotel. Mă întind în cort pentru cele câteva ore ce mai rămăseseră, pentru o odihnă meritată, dar nesigură. A doua zi, diz de dimineață, aveam avion la Ustkut, la 500 km nord de Irkutsk. Deodată aud vocile sparte ale unor tineri cheflii. Înțelegeam din bolboroseala lor că intenționează să se arunce în apă. N-aș fi avut nimic împotrivă dacă nu mi-ar fi pus gând rău. De obicei, în asemenea situații trebuie să reacționezi nu numai repede, ci și mai ales cu tact, potrivit principiului că nu este bine să te pui cu cheflii. Dacă voiam să scap teafăr, trebuia deci să mi-i apropii și să nu mi-i fac dușman printr-o comportare nechipzuită. Ies în gura cortului, îmi aprind o țigară și atac eu primul cu un privet salut prietenesc, oferindu-le din capul locului țigării românești. Abia mai apoi mi-am dat seama că istețimea mea fusese inspirată și avusese teren pregătit, căci prin alte localități am fost asaltat de tineri cerându-mi țigări străine. Le-am spus în cuvinte rusești... Ce port prin Siberia și, după numai câteva minute, îi observ cum se așează lângă cort, dispuși la o discuție amicală. Inima mea era cât un purice și tre l ta Își revine însă la bătaia normală când îi aud că se hotărăsc totuși să intre în apă, dar fără mine. Nici una, nici două s-au dezbrăcat în slip sau chiloți, nu mi-am putut da bine seama, și huștiuluc în apă. Nu le-a trebuit mai mult de 10-15 secunde pentru a se trezi, ieșind imediat, dârdâind de frig și clănțănind din dinți. Apoi, dezbrăcați cum erau, am stat împreună la o țigară, tot în gura cortului, timp de aproape o oră. Despre munca lor, despre țara mea și rostul meu prin Siberia. Deși nu mi-au spus-o direct, mi-am dat seama din comportarea lor și concepția lor despre viață că sunt siberiene adevărați, jet pe get, și nu oameni veniți aici din alte părți doar la muncă pentru a câștiga mai bine. Când li s-a părut lor că au tremurat destul, trezindu-se din starea de mahmureală pe care nu o contestau, s-au îmbrăcat și au plecat, nu înainte însă de a smulge o întâlnire pentru a doua zi. Și vorbind, m-aș fi dus cu plăcere la întrevederea cu ei dacă n-aș fi avut bucuria cu transportul până la uscut, în sensul că, din cauza timpului nefavorabil, am ajuns înapoi cu o întârziere de două zile. Puținele ore care mai rămăseseră pentru odihnă nu au putut fi fructificate din plin. Practic, am adormit spre dimineață exact când trebuia să mă scol. Mi-am lăsat cortul și celelalte componente ale toaletei de noapte la amicul de la hotel și plec pe la ora 6 spre aeroport cu hotărârea de a prinde avionul de ora 8. Ghinionul de la aeroportul Domo m-a urmărit în continuare, numai că aici am fost nevoit să aștept doar 8 ore până când să se pună în mișcare un avion spre Brasc, situat cu vreo 300 de kilometri la vest de Ustcut, ținta călătoriei mele. Vremea nefavorabilă a făcut ca în ziua aceea niciun avion să nu decoleze spre acest mic oraș de pe malurile celui mai mare fluviu al Asiei, Lena. Din 5 în 5 minute întrebam fetele aeroflotului și ale inturistului ce se întâmplă cu zborul meu. Nu aveau alt răspuns mai optimist decât asigurarea că în primul avion care va zbura voi primi și eu un loc. În timpul petrecut în aeroport, nu m-am plictisit totuși. Învățasem pe de rost textele înscrise pe pereții expoziției de minerale ale Siberiei, amenajate într-o manieră originală și instructivă, chiar în holul internațional. Citisem de mai multe ori toate denumirile de minerale roci, alte bogății ale subsolului siberian, constatând că acestea se numără cu sutele, fiind estimate la cantități continentale. Când se iveau grupuri compacte de străini, scoțieni, americani, francezi, belgieni, nemți, olandezi, canadieni și alții, mă mai încurcam cu ei în discuții efemere, dar plăcute. Toate acestea se petreceau până la ora 4 după amiază, când una din fetele ei în turistului se repede la mine, propunându mi o variantă deloc așteptată. Să mă îmbarc împreună cu un grup de scoțieni pe un micuț. Iac, 40, până la Bratsk, de acolo urmând să mă descurc singur într-un fel. De fapt, era vorba de a călători în continuare până la Uscut, pe bătrânul Transiberian, cale de 300 de kilometri. Câteva fracțiuni de secundă de ezitare și răspund fără echivoc fetei că accept varianta. Altfel aș fi stat acolo până când se făcea vremea bună. În avion îi meresc lângă o tânără, cadru universitar la Institutul Politehnic din Irkutsk, care făcea un zbor de rutină, ceea ce i-a permis un gest de amabilitate siberiană, cedându-mi locul de la geam pentru a avea acces nestingherit la peisajul robust și solemn al Taigalei. Traseul avionului urmează cu fidelitate firul angarei, transformată într-un lac de acumulare continu, de la izbare până la cotitura spre Enisei. În ultimele trei decenii, pe Angara s-au construit patru hidrocentrale Colos, la Irkutsk, Angara, Bratsk și Ust-Ilimsk. Dacă spre ust kut avioanele nu circulau din cauza vremii nefavorabile, în această zonă am avut parte de o claritate a atmosferei pe care ți-o dorești numai când te afli pe munte, permițându-mi încă o întâlnire de la înălțime cu Taigawa Siberiană. În mai puțin de o oră, după ce trecem pe deasupra barajului de la Bratsk și după ce orașul omonim îmi sugerează ceva din Veneția, aterizăm pe aeroportul situat destul de departe de oraș. Parcă intuisăm dificultatea transportului până la ustcut. Intru imediat în vorbă cu fetele de la inturist... În fiecare aeroport sovietic există și un birou al Organizației pentru Turism. Acestea, informându-mă că peste o jumătate de ceas pleacă ultimul tren, în realitate era singurul, al zilei, spre punctul meu de interes. În momentul acela eram în stare să mai iau dată taxiul pentru a nu rata o zi din puținul meu timp, dar n-a fost nevoie. Funcționara, sesizând la rândul ei dificultatea în care mă aflam, cheamă un autobuz ce staționa în incinta aeroportului cu plecare spre gară peste o oră. Îl roagă pe șofer să plece în cursă mai devreme pentru ca să pot prinde trenul. S-au mai urcat câțiva pasageri în așteptare și în mai puțin de 20 de minute eram deja pe peronul gării din Bratsk. Aici însă altă dandana. Fiind vorba de o călătorie ce avea să dureze 14 ore pe o distanță de numai câteva sute de kilometri, a trebuit să mă căciulesc 5 minute pentru un loc în cușetă. Sunt plasat într-adevăr într-un compartiment cușetă, dar împreună cu trei femei. În Siberia se călătorește în aceste condiții. La început credeam că e vorba de ceva provizoriu, așteptând să fiu luat și condus la o cușetă pentru bărbați. Când a venit vremea de culcare, observ cum cele trei femei își pregătesc paturile, își fac o sumară toaletă de seară, iar eu, evident, stingherit, nu-mi găseam locul nici de cum. Până când îmi fac curaj și le întreb care-i regula jocului. Făcând o glumă, una mai tânără îmi răspunde că la noi este de mult comunism, așa că se călătorește în cușetă la mixt. M-am dumirit că gluma e plauzibilă și oricum binevenită și mă pregătesc de culcare. O ironie a soartei a făcut ca să fi primit tocmai locul de deasupra interlocutoarei mele. Încă de cu seară, partenerele mele de compartimente mi explicaseră multe lucruri despre acea zonă a Siberiei. Trenul gâfâia peste dealuri domoale și, în serpentine largi, oprind aproape la fiecare kilometru pentru a lua sau a lăsa muncitori forestieri de la punctele de exploatare. Între exploatările forestiere observasem un fel de sate de vacanță formate din mici cabane construite din lemn. Proprietarii lor nu erau alții decât muncitorii forestieri sau alți lucrători prin Siberia care s-au hotărât să rămână aici pentru totdeauna. Astfel de așezări sunt încurajate de stat inclusiv prin credite, constituind o modalitate de a atrage la viață statornică pe cei care lucrează și trăiesc în Siberia. A doua zi pe la ora 9 ajungem la destinație. La ustcut aveam să mă întâlnesc cu cel mai lung fluviu al asiei, Lena. Ea aduce însă aici cu siretul nostru în dreptul dealurilor mele din zona Bacăului, Orașul nu avea atunci mai mult de 60.000 de locuitori, dar perspectivele de dezvoltare îi erau dintre cele mai favorabile datorită faptului că el constituie punctul principal de transbordare a bogățiilor exploatate în Iacuția și transportate pe Lena, apoi pe noua magistrală feroviară baikal mur Documentarea mea asupra căii ferate în construcție nu a fost complicată. Aș spune că a fost chiar o plăcere, cu atât mai mult cu cât am fost însoțit de frumoasa ziaristă, Rima Rafikova. Am înnotat în Baikal. Dacă până aici am avut parte de multe momente exceting, întâlnirea cu Baikalul a pus capac la toate. O simplă întâlnire în sine cu Baikalul n-ar fi de ajuns ca să insist asupra ei. Faptul că am avut inspirația să mă îmbarc pe o racheta într-una din zilele cele mai călduroase senine cu temperatura de peste 25 de grade mi-a permis o aventură la care și siberienii au rămas cam descumpăniți. Am înotat în Baikal. Aceasta este isprava despre care vreau să vă povestesc în câteva cuvinte. Chiar înainte de plecarea vaporașului rapid, pe debarcader observ un tânăr îndesat rotofei și la figură și la trup, plângându-se că nu a obținut bilet. Amintindu-mi de termenii politicoși și amabili în care eu însum căpătasă în biletul de călătorie de la comandantul debarcaderului, mă ofer să-i dau tânărului o mână de ajutor. Mergem împreună la el și fac o intervenție dibace, astfel încât îl văd pe comandant lăsându-se în înduplecat. Îi înmânez biletul și revenim împreună la debarcader. Făcusem cunoștință fără niciun protocol încă înainte de îmbarcare, iar în cabina luxoasă și frumos mobilată a navei, Boris comandă două sticle de bere, semn de recunoștință pentru gestul meu de străin. Timp de o oră am călătorit pe angara până la vărsarea în Baikal, discutând cu Boris despre viața și preocupările fiecăruia dintre noi. Cel mai mult m-au interesat informațiile despre BAM, Boris fiind șofer pe unul din șantierele din zona de mijloc, lângă Ciara. Îmi vorbea cu pasiune despre noua lui muncă, fusese înainte tehnician și sportiv de performanță la Krasnoyarsk, pe șantierul magistralei feroviare, unde venise dintr-o chemare de conștiință, din entuziasm, dar și din dorința neascunsă de a câștiga mai mulți bani. Așa am aflat că un șofer de pe șantierul magistralei feroviare siberiene câștigă de circa patru ori mai mult decât un inginer bun din partea europeană a țării. Circa 800 de ruble în 1981. Odată ajuns la Baikal, luăm masa împreună la o cantină-restaurant din Listveanca, portul la care acostasem noi. De cealaltă parte a angarei există un alt port numit Baikal. Vremea neobișnuit de caldă și razele fierbințe ale soarelui mă îmbiau să fac o baie în lac. Boris îmi spune că vaporul lui pentru Severo baikal portul din nordul lacului, situat la 600 de kilometri de unde ne aflam noi, în sud, pleacă abia seara la ora șapte și jumătate. Timp suficient, deci, pentru a-i propune să rămânem mai mult împreună pe malul lacului și chiar să facem o baie. În mod obișnuit, amicul meu nu părea dispus să se arunce în apa rece, mai rece ca cea tăului agățat din retezatul nostru. Dar acum, văzând că un român venit de pe meleaguri mult mai blânde are curajul să se înfrunte fie și numai pentru câteva secunde cu valurile rece ale Baicalului, și-a adus aminte că a fost mare luptător și se învoiește. Ca dovadă că a făcut-o mai mult din orgoliu este faptul că el a anotat câțiva metri, rugându-mă să-i fac repede o fotografie, în timp ce eu m-am aruncat până la o distanță de 20-30 de metri în larg. Apoi, dârdâind amândoi de frig până când razele puternice ale soarelui ne usucă apa de pe pielea devenită instantaneu și, pentru multă vreme, cade găină, ne întindem pe niște scânduri simțindu-ne ca la mare. În fața noastră se întindeau 50-70 de kilometri de apă la capătul cărora se înălțau munții de 2.300 de metri. Pe ei zăcea de când lumează Pada Argentie, amintindu-ne de alte temperaturi. Dacă în Irkutsk vizitasă muzeul natural despre care am amintit, reprezentând Baikalul în stare de natură moartă, Aici, la muzeul din Listveanca, am avut posibilitatea să mă minunez în fața faunei și florei extrem de variate și bogate ale lacului. Exemplarele erau expuse în condiții identice cu cele din imensa cantitate de apă a lacului. Baicalul conține a cincea parte din apa dulce de pe glob și este lacul cu cea mai mare adâncime, 1620 de metri. El are cea mai străvezie apă. Un disc strălucitor aruncat în el este vizibil la adâncimea de 40 de metri. L-am condus apoi pe amicul Boris la vapor, despărțindu-ne prietenește, chiar cu puțină afecțiune, de parcă ne-am fi cunoscut de ani de zile. Am avut o după amiază dintre cele care nu se uită niciodată. Călătoria spre Irkutsk a fost o altă secvență de neuitat. M-am îmbarcat pentru întoarcere pe la ora 9. Viteza de 60 de km pe oră a aceleiași racheta îmi permitea totuși să privesc în cele două maluri împădurite ale angarei. Personajul principal era acum soarele, al cărui disc devenea din ce în ce mai mare, semn că se apropia de a Iar eu mă vedeam readus pe frumoasa faleză a orașului Irkutsk, într-o stare sufletească ce nu avea nimic comun cu aceea din ziua precedentă, când avionul de la Ostkut ne făcuse atâtea figuri. Canada, Montreal. Am vizitat acest frumos oraș francez din Canada cheltuind doar un dolar într-o zi. Eu vă spun cum s-a întâmplat totuși minunea. Eram găzduit la o inimoasă româncă de-a noastră, doamna Adriana Sisu, în apartamentul dumnei din Montreal. Quebec se află la circa 200 km nord de această metropolă. Biletul Greyhound era valabil, deci nu am plătit nimic pe transport. M-am sculat dis de dimineață pentru a prinde cursa de ora 8. M-am îmbarcat într-un autocar și către ora 10 mă aflam deja la Quebec. De cu noapte începuse a ninge strașnic, deși eram în aprilie. Orașul m-a întâmpinat cu un viscol puternic și o zăpadă de aproape o jumătate de metru. Am luasem -mi cu mine câteva sandvișuri și fructe, așa încât cu mâncarea nu am avut probleme, iar prin oraș nu am folosit niciun mijloc de transport. De altfel, este și recomandabil să cunoști un oraș la pas, dar eu atunci n-aveam vreme de căscat gura, impunându-mi un ritm alert. Prima dată m-am oprit pe platoul din centrul orașului, unde știam că se află cele mai multe puncte de interes. Am vizitat castelul Frontana, o construcție de tip medieval european din secolul trecut, amenajată astăzi într-un luxos hotel, ca un centru de întruniri la nivel. Frontana se scrie «Frontenac». Totuși, castelul nu și-a pierdut nimic din valențele unui adevărat muzeu. Interiorul este bogat, decorat și înobilat cu picturi, sculpturi, mobilier de epocă, oglinzi ca la Versailles, saloane de recepții fastuoase, covoare de mare valoare artistică, scări somptuoase și elegante, iar hotelul arată mai bine ca foaierul unei opere cu pretenții. De acolo am putut admira întregul oraș și apele fluviului Sfântul Laurențiu. Apoi am vizionat un film de scurt metraj privind istoria orașului, după care mi-a ieșit în cale un vax museum, dar nu mai impresionat decât prin câteva scene din viața inuiților, transfigurate artistic în ceară. De pe colina Frontana... Se poate coborâ direct pe faleza fluviului, printr-un tunel prin care circulă un fel de funicular. Distanța este de circa 200-250 de metri, iar biletul costă doar 60 de cenți. Eu am preferat scările înguste din lemn, în zigzag, alunecoase din cauza gheții. În felul acesta am putut admira casele mici, înghesuite și vechi, cu arhitectură tot în stil european. Una dintre ele m-a atras cu vitrinele pline cu tot felul de suveniruri produse de populațiile inuite care trăiesc la nord de Quebec. Înainte de a ajunge pe faleză, am făcut un circuit al orașului vechi, cu străzi late de numai 2-3 metri, case joase, cu scoaruri puternic personalizate. Scrisori către prietenul meu Marco Polo. Pista 15 Canada Montreal. Străduțele au nume franțuzești, generale, exploratori, scriitori, iar atmosfera amintește și ea că orașul a fost fondat de francezi în urmă cu câteva secole, rămânând până astăzi un important centru de limbă, cultură și civilizație franceză. Cum pe faleză nu era atât de plăcut să te plimpe pe o vreme ca aceea, m-am adăpostit într-un foarte interesant centru de știință și cultură, din care nici tehnica de vârf nu putea lipsi. O instituție cu frumoase valențe instructive, mai ales pentru copii și tineri. Între timp am depistat și un chioșc de unde am cumpărat cele mai ieftine vederi, patru la dolar. Au fost singurii bani pe care i-am scos din buzunar. Deși la unele muzee și alte locuri vizitate se plătește o sumă frumușică, între 2 până la 5 dolari, eu am avut acces gratuit datorită legitimației de jurnalist și altor hârtii care mă recomandau ca un travel writer. Pe la ora 6, frând de oboseală și înghețat de frig, mă îndrept tot perpedes spre autogară. Am ales o rută ocolitoare pentru a putea cunoaște și o altă fațetă a orașului. Înainte de a m-am urcat în autocar și, după două ore, se încheia escapada mea de o zi. La Montreal se așternuse o zăpadă de ianuarie, iar gazda m-a la gura sobei, puțin neliniștită, dar cu masa întinsă. A fost o zi splendidă și cea mai ieftină peregrinare din întreaga experiență de călător. Ottawa, capitala Canadei se află cam la aceeași distanță de Montreal ca și Quebec, numai că de această dată am luat-o spre sud. V-ați dat seama că urmează o poveste asemănătoare. Da, am procedat exact la fel, inclusiv în ceea ce privește vederile. Am dat un dolar din buzunar, dar aici, în capitală fiind, m-am ales numai cu trei vederi. N-aș vrea să vă iau cu mine în toate plimbările făcute la Ottawa. Merită totuși să vă spun că Parlamentul este un obiectiv pe care nu îl ratează niciodată un vizitator al orașului. Am impresia chiar că este primul și în timp și ca importanță de vreme ce am observat că toate grupurile de turiști se îndreaptă fără ezitare spre această zonă ceva mai înaltă a urbei. Desigur, argumentul cel mai puternic constă în construcția ca atare, care aduce foarte mult cu cea a Parlamentului Britanic de pe Tamisa, cu deosebire că, la Ottawa, clădirea în for legislativ nu se reflectă în apele râului Hull, pe care este situat orașul. Hull se scrie H-U-L-L -L. Cred că un strong point constă și în panorama largă, practic nestingerită oferită de terasa campanile înalte de aproape 100 de metri. Înăuntru clădirea arată ca o catedrală, decorată cu valoroase opere plastice, o alură monumentală și sobră, austeră chiar. Biblioteca este ea însăși o bijuterie arhitecturală și plastică, amintindu-mi de faimoasa Bodlein Library din Oxford. În imediata apropiere mi-a atras atenția o construcție ultra sofisticată. Este făcută parcă numai din cuburi așezate denivelat, într-o geometrie dezordonată, dar plăcută ochiului, strălucind în soare datorită sticlei speciale cu care este acoperită. Curiozitatea m-a dus până la intrare, unde îmi dau seama că mă aflu în fața Muzeului Național de Artă. Cineva de la Information Office dă un telefon la conducere și în câteva minute observ cum coboară tacticos și important, un tip foarte preocupat de misiunea primită. Fusese trimis să-mi servească drept ghid personal în vizitarea muzeului. În mână ținea un dosar pe care scria «Press Information Kit». Adică un set de documentații asupra muzeului care în îndopște se oferă ziariștilor. Mi-am dat seama că mi-era destinat și l-am luat cu interes. De acolo am coborât pe un bulevard larg până la faleza râului Hall, care desparte sitiul de cealaltă parte a orașului, numită tot Hall. Am traversat apa pe un pod vechi din lemn, altfel foarte romantic, ajungând repede la muzeul omului. În realitate, un mare centru al civilizației umane, de la începuturi până la era cosmică, trecând prin toate fazele principale ale evoluției omenirii, sub aspect tehnic, științific, social, cultural, etc. Ansamblul de construcții care adăpostește muzeul este de cu totul altă factură, deși tot modern, decât muzeul de artă. Construit pe orizontală, fiecare pavilion se termina într-o frumoasă cupolă de culoare maronie, care face o interesantă armonie cu acoperișurile celorlalte construcții ale orașului. Deși am văzut un alt oraș într-o altă ambianță climatică, era ger și soare, am trăit parcă o altă zi trasă la Indigo. Mă gândesc, desigur, la dolarul cheltuit și la modalitățile de peregrinare. Toronto Călătoream de la Montreal către Toronto. Încă din autogară se lipește de mine. Eram la coadă înainte de îmbarcare, un negru în vârstă, dar cu alură de om stilat și bine situat. Convenim să stăm unul lângă altul pe primele două fotolii din spatele șoferului. După ce ne informăm reciproc asupra destinației, destăinuindu-ne câteva aspecte privind situația personală, ne dăm seama că putem să ne petrecem împreună cele șase ore cât durează călătoria pe distanța de circa 500 km. Între altele, m-a surprins la noul meu amic încrederea lui nestrămutată în socialism, dar uh, și-a corectat poziția în sensul că nu are în vedere ceea ce s-a încercat în țările care tocmai scăpaseră de comunism. El spunea că viitorul societății rămâne totuși acest tip de organizare și că nu capitalismul va asigura viitorul pe termen lung al omenirii. Am căzut de acord că viitorul ne va aduce în orice caz un alt tip de societate, dar nimeni nu-și poate da încă seama cum va arăta. Înainte cu o jumătate de oră de punctul terminus, îl rog pe domnul Blair cu care între timp făcusem evident cunoștință și schimbasem cărțile de vizită, să-mi poziționeze pe hartă două adrese care mă interesau. Ale unor români la care aș fi putut face apel în caz de nevoie. Și nevoie aveam, fiindcă era spre seară, iar eu trebuia să-mi găsesc un culcuș pentru acea noapte, deși eram pregătit și pentru varianta de a trage la un hotel pentru tineret. Domnul Blair îmi oferă informațiile cerute, dar, spre surprinderea mea, după numai câteva secunde, reia discuția, spunându-mi, If you do not mind, I invite you to stay in my house. I am only with my wife, and there is enough room for you." Ați înțeles că a invita pur și simplu să stau la el. Vă dați seama că am apreciat gestul lui neașteptat și am acceptat fără nicio urmă de îndoială sau suspiciune. Mi-am zis că nu e cazul să dau cioara din mână pe cea de pe gard. Am coborât din autocar. El a dat un telefon soției pentru a o preveni că nu vine singură acasă. Am luat metroul și, într-o oră, mă aflam deja în camera mea de la etajul al 9-lea, al unui bloc ce semăna foarte mult cu ale noastre, dar numai în exterior. Am rămas în apartamentul familiei Blair două zile până duminică seara. Putem să locuiesc la ei toate cele patru-cinci zile cât îmi propusesem să stau la Toronto, dar în seara acelei duminici s-a întâmplat un fapt care a schimbat situația. Dimineața stabilisem o întrevedere cu domnul Puiu Turcanu, un uh, român la care ar fi urmat să apelez în caz de nevoie. Trebuia să ne întâlnim la Biserica Ortodoxă Română, din celălalt capăt al orașului. Am ajuns la timp, respectiv la ora 13. Deși era ziua întâia de Paște, biserica era închisă, iar amicul meu nicăieri. Slujba se terminase mai repede și plecaseră toți la câmpul românesc, acolo unde urma să merg și eu cu cel pe care nici nu-l cunoșteam deocamdată. Câmpul Românesc este un centru al emigrației noastre din Canada, unde vin români din toate părțile pământului pentru a se întâlni la marile sărbători. El se află în apropiere de Hamilton, un oraș mai mic din apropierea marelui Toronto. Situația în care mă aflam în acel moment nu era dintre cele mai plăcute. Singur nu aveam cum să mă deplasez acolo cu atât mai puțin, cu cât nici nu știam cum să ajung. Îi dau telefon domnului Blair pentru a-l consulta asupra unei soluții. Fără să stea pe gânduri, gazda mea mai face un gest neașteptat, dar extrem de plăcut și util pentru mine, oferindu-se să mă conducă el cu mașina. Cum era normal, gestul lui m-a copleșit în așa măsură încât la început am refuzat, deși o făceam într-un mod oarecum fals. Nu voiam să abuzez de bunătatea unui om care mă aduce în casă, mă omenește și se poartă frumos cu mine fără absolut niciun interes. El însă a insistat la un mod care m-a făcut să accept sprijinul. Am făcut imediat cale întoarsă la casa mea și o pornim spre Hamilton cu o hartă în mână și cu sumarele însemnări despre câmpul românesc. Nici domnul Blair nu știa unde se află, iar la fața locului aveam să constat că, de fapt, nu-i deloc simplu. Seara, înainte de asfințitul soarelui, am ajuns. Spre deosebire de toți ceilalți români pe care îi întâlnisem până acolo și de toți cei pe care aveam să-i mai întâlnesc ulterior, aici am avut o mare și neplăcută surpriză. În loc să se intereseze de soarta mea prin America, de scopul în care mă aflam acolo, de situația din țară, era în mijlocul lunii aprilie 1990, au sărit cu toții pe mine cu tot felul de întrebări care de care mai insinuante și mai tendențioase, toate având numai tentă politică, lăsându-mă să înțeleg că ei mă consideră fie agent de securitate, fie trimis special pe urmele lor." Fie un neocomunist deghizat în călător. Mărturisesc că m-am aflat într-o situație foarte neplăcută și mi-era ciudă pe ei că nu sunt în stare să treacă dincolo de suspiciune și rea intenție. De altfel, cum am spus, a fost singura împrejurare în care niște români s-au purtat astfel cu mine." În aceste condiții vă dați seama că nici vorbă nu putea fi de vreun ajutor la care eram oarecum îndreptățit să sper, cu atât mai mult cu cât erau mai mulți și eram în sfânta zi a Paștelui. Întâlnirea și cunoștința cu domnul Puiu mi-a creat totuși o stare de liniște, fiindcă mi s-a părut un om cum se cade, ceea ce avea să mi se confirme ulterior, ca dovadă că nici el nu a creat atitudinea lor, M-a luat sub ocrotirea lui, în sensul că ne-am întors împreună la Toronto cu un microbuz. Amicul Blair plecase imediat cum venise, primind asigurări că mă voi descurca singur la înapoiere. Ajuns și în apropierea blocului în care locuiește domnul Turcanu, acesta a insistat să renunț la serviciile domnului Blair și să dorm cele câteva nopți la el, chiar dacă nu mi oferea condiții dintre cele mai bune. Bineînțeles că nu aveam cum să refuz gestul lui. Am dat un telefon domnului Blair, mi-am cerut scuze că va trebui să renunț la bunăvoința lui, iar a doua zi, însoțit de un alt român, m-am înființat să-mi iau catrafusele, adică rucsacul. Așa s-a întâmplat că am mai rămas la Toronto încă vreo trei zile, dar printre români. Ceea ce nu înseamnă că voi putea uita vreodată gestul omenos și dezinteresat al unui om cu pielea de altă culoare." Statele Unite Ostan Călătoream cu Greyhound de la New York în direcția sud, îndreptându-mă direct spre Mexic. Timp de două nopți și două zile nu coborâsem din autocar decât pentru transbordare. Totuși nu mă simțeam obosit. La Dallas mă îmbarc în autobuzul cu destinația Laredo, la granița cu Mexicul. Traversam practic întregul teritoriu în direcția nord-sud al celui mai întins stat din Statele Unite ale Americii, Texas. Înainte cu câteva ore de a ajunge la Austin, capitala acestui stat, se așează lângă mine un tip de vreo 60 de ani, jovial și dispus să stăm de vorbă. Austin se scrie Austin. De obicei, primul subiect pe care îl atacă doi oameni într-o asemenea situație se referă la destinația fiecăruia, la programul călătoriei și impresiile adunate. Cum nici mie nu-mi displace să angajez discuții în timpul călătoriei, am găsit în domnul Thomas un partener ideal cu care m-am întreținut. Firește, am intrat și în alte detalii. El a aflat multe lucruri despre expediția mea și despre țara din care sunt, iar eu știam de acum că stau de vorbă cu un medic stomatolog din St. Clement, California de Sud. Venea de la ferma lui de lângă Dallas, unde m-ar fi ținut și pe mine vreo săptămână dacă ar fi știut din vreme. Avea drept destinație intermediară orașul Osten unde urma să-și întâlnească fiul, bun jucător de beach volleyball, volei de plajă care se joacă în echipe de câte doi. El susține acolo o etapă de campionat în Liga Superioară Profesionistă. Înainte de a coborî din autocar, domnul Thomas îmi propune să-i țin companie la Osten. Invitația, deși neașteptată, nu mi s-a părut deloc bizară sau ne la locul ei. Îmi spusese că el rezolvă ceea ce americanii numesc accommodation, mâncare și cazare, și că se va ocupa de transportul meu la autogară pentru a-mi continua drumul spre Mexic i-am cerut timp de gândire câteva secunde pentru a-mi face socotelile legate de valabilitatea biletului Greyhound și de programul prestabilit. Am hotărât să răspund invitații și am coborât împreună. De acum, timp de două nopți și o zi, mă lăsam pe mâna lui Thomas, practic un necunoscut. Ajungem la Ambassador Suites, cel mai luxos și elegant hotel al orașului, unde fiul reținuse deja un apartament splendid. Seara ieșim împreună la un restaurant unde am cunoscut mulți dintre cei care urmau să se înfrunte a doua zi pe plajă. Dimineața servim pe gratis micul dejun, bogat și consistent, la restaurantul hotelului, după care mi-am petrecut toată ziua în compania noului amic. Am urmărit zeci de meciuri, toate interesante și spectaculoase. De câte ori juca lui Thomas, parcă aveam și eu emoții. Îl încurajam de pe margine, ceea ce se pare că l-a ajutat să ajungă în semifinale. Performanța i-a adus un câștig de 10.000 de dolari. În acel parc sportiv era o atmosferă de vacanță de plină, vremea contribuind și ea la exuberanța miilor de oameni prezenți, turiști, localnici, susținători ai diferitelor echipe sau, pur și simplu, microbiște acestui sport foarte îndrăgit și răspândit în Statele Unite ale Americii. Toți se agitau alergând de la un teren la altul în căutarea favoriților. Se mișcau dezordonat pe la bufete și tonete, stăteau tolăniți pe peluzele de iarbă, dansau și se zbenguiau care pe unde apuca. Seara am petrecut-o din nou la un restaurant, iar a doua zi un microbus luxos mă îmbarcă și mă duce la autogară. Tot pe gratis, fiindcă transportul clienților hotelului intră în serviciul firesc al gazdelor. Peste 24 de ore mă aflam deja în capitala Mexicului după o deturnare deliberată și totuși aleatorie a programului inițial. Când iese bine, o asemenea întâmplare capătă o valență reconfortantă, fiind rezultatul unei cunoștințe absolut spontane. New Orleans Și în acest oraș din Louisiana, mai mult francez decât american, am avut parte de câteva întâmplări pe cât de neașteptate pe atât de plăcute. Dimineața, în autogară, în timp ce-mi aranjam rucsacul, intră în vorbă cu mine un tip înalt, isteț și prezentabil. Era un tânăr ofițer de marină care tocmai își susținuse examenul de absolvire a școlii de profil. După câteva minute de punere în temă reciproc, ne-am scoate din buzunar un teanc de bancnote și mi-intinde una de 20 de dolari. Surprins de gestul lui, nu i-am luat până când nu mi-a explicat de ce o face. Fiind că îmi place să sprijin o călătorie dificilă și solitară ca adumitale. De fapt acești bani, 500 de dolari, i-am câștigat fără niciun efort. I-am primit pentru o scurtă vacanță, dar eu am preferat să vin acasă la New Orleans. Apoi mă invită la o patiserie elegantă unde servim o prăjitură, timp în care îmi vine în cap ideea de a mă compensa pentru gestul lui. I-am oferit o frumoasă bluză românească de in, pe care a luat-o bucuros pentru prietena lui. Tot în acea zi, după ce m-am instalat la cel mai ieftin hotel, am dat o fugă pe faleza lui Mississippi River, Plimbările de agrement pe fluviu durează 3-4 ore și costă 12 dolari. Tentația era mare, dar nu-mi puteam permite plăceri de acest fel. La casa de bilete observă o tânără și frumoasă fată despre care am presupus că trebuie să fie și amabilă. N-am greșit, fiindcă, întrebând de un complementarii pas... Bilet de protocol, deci gratuit, n-a stat deloc pe gânduri și mi-a oferit unul. Este drept, i-a motivat cu faptul că doresc să scriu ceva frumos despre Mississippi. Ea a înțeles că voi scrie mult mai interesant dacă aș avea experiența unei croaziere. Pe lângă bilet am primit și mulțumiri pentru interesul meu și intenția de a scrie despre lui Mark Twain și al eroilor cărților sale. Seara după această nesperată, dar splendidă plimbare cu un vapor de tip vechi, cu zbaturi, dotat însă și amenajat pentru turismul modern, am inspirația de a face o scurtă vizită la biroul de turism al orașului. Nu știu prin cel voi fi impresionat pe domnul Robert Noach, un pensionar ce lucra ocazional ca ghid, dar în urma întrevederii se oferă să mă însoțească prin oraș timp de câteva ore. Oferta lui m-a bucurat și am considerat-o ca un gest de bunăvoință și simpatie. Atunci era sâmbătă și programul nostru comun ar fi urmat să se desfășoare luni, cu condiția să-i dau duminică seara un telefon pentru stabilirea orei și locului de întâlnire. După ce am trăit experiența călătoriei pe cele două poduri lungi de 38 km, despre care am scris detaliat în presa noastră, dau telefon la domnul Noach. Între timp, amicul nu se răzgândise, spre marea mea bucurie. Am stabilit să ne vedem la ora 12 în fața hotelului meu situat pe St. Charles Street, în plin centru. Domnul Noach mă aștepta cu un cadiac ultimul tip, o limuzină albastră elegantă. Înainte de a porni în circuitul plănuit de el, m-a mai asigurat încă o dată că am înțeles bine gestul lui, în sensul că nu îmi pretinde bani pentru serviciul respectiv. Mi-a confirmat presupunerea și am pornit la drum. Mai întâi am făcut un tur al celei mai frumoase zone a orașului, care se întinde chiar de-a lungul străzii mele, Saint Charles. Pe ea circulă și astăzi vechiul tramvai al lui Tennessee Williams. Am vizitat mai multe plantation houses, conacele foștilor stăpâni de orezări, de acum un veac și mai bine. Am văzut campusurile moderne ale celor două universități. Am trecut pe sub de stejari, Walk Alley, din Audobon și Zoo Park. Apoi ieșim din oraș și călătorim de-a lungul fluviului în Amonte spre Baton Rouge, capitala statului Louisiana. Baton roș se scrie b a t rouge Șoseaua este despărțită de apă printr-un dig înierbat de câteva metri înălțime, construit în urmă cu multe zeci de ani pentru protejarea de inundații a orașului, terenurilor agricole și instalațiilor industriale. Din loc în loc operam pentru a vizita alte plantation houses, biserici vechi, fabrici și rafinării, dar și pentru a admira ceea ce îmi plăcea mai mult, curgerea liniștită estoasă a apelor fluviului în drumul său către Golful Mexic. Domnul Noach mi-a pregătit și o surpriză, ceea ce m-a făcut să cred că relațiile noastre deveneau din ce în ce mai cordiale, deși erau fatalmente efemere. Oprim la The Cabin Restaurant, un fel de motel, bar, restaurant, amenajat într-o veche construcție cu valoare arhitectonică și istorică, în care au locuit cândva lucrătorii pe plantațiile de orez. Proprietarul, un prieten al ghidului meu, ne-a servit cu vin roșu și prăjituri. Tot el ne-a adus un interesant trofeu, constând într-o bucată din zidul Berlinului avea o nedumerire în legătură cu felul în care era colorat pe o parte și gri pe cealaltă parte. I-am explicat că, de fapt, fața colorată fusese pictată de amatori și profesioniști din Berlinul Occidental, de-a lungul celor aproape trei decenii de existență a zidului. Pentru această explicație am primit cadou de la gazdă o sticlă de vin roșu pe care am desfăcut-o pe loc, tratându-mi interlocutorii. Yellowstone Rămas singur în autogară, învizez biletul pentru cea mai lungă călătorie de până atunci, două nopți și o zi, peste 2000 de kilometri. Oricât ar fi de confortabil autocarul, în cel mai bun caz se poate moțăi. Mie însă îmi plăcea să casc ochii pe șosea și noaptea. Dimineața ajungeam la Minneapolis, oraș despărțit de fratele lui St. Paul de Mississippi. Cele două orașe sunt cunoscute în Statele Unite ale Americii ca Tuinis, adică orașe gemene. Aici se face o pauză de două ore și ceva, timp în care întreprind o incursiune către fluviu, admirându-i liniștita unduire. Era prima dată când mă întâlneam cu preferatul lui Mark Twain. Aici însă el nu impresionează decât prin apa cristalină, căci lățimea nu este mai mare ca cea a siretului nostru pe cursul mijlociu. De la Chicago traversasem un colț al statului Illinois și tăiasem o secantă largă prin statul Wisconsin. De la Minneapolis tăiem puțin în diagonală statul Minnesota, iar în orașul Fargo intrăm în North Dakota. Călătoream printr-o zonă de câmpie ușor ondulată din loc în loc. Îmi extrag câteva notări din carnețel. Soarele parcă e mai rece, mai cristalin, mai neverosimil. La ora 18 și un sfert, înainte de Bismarck, capitala statului North Dakota. Ora 20 și post meridian, plecăm din Bismarck și traversăm râul Missouri. Aici îl seamănă foarte mult cu fratele său mai mare, cu care se va înfrăți mult mai la sud, la St. Louis, după ce vor fi trăit separat mii de kilometri. S-a schimbat șoferul 428 mile, circa 670 km, până la Billings, încheiat citatul. La un moment dat, șoferul îmi arată o statuie pe un mamelon. Într-o o vacă imensă. Era simbolul zootehniei, îndeletnicirea de bază a locuitorilor. Într-adevăr, peisajul natural construit și uman confirmă acest specific. Ajungem la Billings spre dimineață. Aici mi se întâmplă cel mai mare necaz. De fapt el se petrecuse cu multe în urmă, dar abia acum aveam să-l constat. Vrând să umblu puțin în rucsac, probabil să-mi iau niște cafea, constat lipsa lui din burta autocarului. Parcă m-a lovit cineva cu măciuca drept în moalele capului. O încurcătură, la care am avut și o parte din contribuție, a făcut ca, în Fargo, unde am schimbat autocarul, rucsacul meu să rămână în autogară. Bineînțeles că numai șoferul era în măsură să mă ajute. Îi spun cazul și isteți cum s-a dovedit a fi, dar și cu bunăvoință, în câteva minute mi-aduce vestea cea mare. Rucsacul a fost identificat, recuperat și îmi va fi pus la următorul autocar, astfel că mă va urmări, dar ceva mai în spate, la o distanță de 2000 km. Îl voi primi negreșit la Yellowstone, adică la destinația mea în acest segment al călătoriei mi revenisem din starea deloc plăcută în care mă aflam, deși nimeni nu-mi putea garanta recuperarea ruxacului. Billings este un fel de poartă de intrare dinspre nord-est, în lanțul munților stâncoși, the Rocky Mountains. Așa cum mi-am făcut eu traseul prin far west, am avut șansa de a-i traversa în două diagonale – odată de aici până la Las Vegas și a doua oară din vest până în estul statului Texas, unde se și termină de fapt. Mai aveam două ore de călătorie până la West Yellowstone, una din cele cinci intrări oficiale în faimosul parc. Traseul este presărat cu serpentine și pante periculoase, dar șoseaua este la fel de bună ca în oricare parte a țării, Peisajul este magnific, fiindcă te afli deja la peste 2.000 metri altitudine, iar în jurul tău, aproape vertical, se înalță stânci și piscuri de încă 2 trei de metri. Dacă la Bismarck ori Minneapolis mi s-a părut că miroase a primăvară, aici nu numai peisajul era hibernal, ci și temperatura. Yellowstone National Park, situat în nord-vestul Statelor Unite, a fost înființat în anul 1872, fiind primul de acest fel din lume. Yellowstone se scrie Y-E-L-L-O-W-S-T-O-N-E -L -L Parcul fascinează nu doar prin dimensiuni, aproximativ cât un județ de-al nostru, cât mai ales prin fauna extrem de bogată și variată, precum și printr-o sumedenie de fenomene naturale unice, între care amintesc geizerele, lacurile și râurile într-o paletă neverosimilă de culori, maroniu roșcat, verde, albastru, cărămiziu, roșu. N-am amintit de culoarea galbenă, căci ea este cel mai mult prezentă în configurația coloristică a parcului, dându-i de altfel și numele. Scrisori către prietenul meu Marco Polo, pista 16 în anul 1988, parcul a suferit de pe urma unui incendiu devastator, fiind distrus pe aproape o treime din suprafață. Am putut vedea această catastrofă ecologică, poate chiar mai mult decât atât datorită valorii excepționale a operelor naturale adăpostite aici. Am văzut un peisaj dezolant prin dimensiuni și culoare, mii de hectare pustite în care culoarea neagră era omniprezentă. Am ajuns în orășelul West... Yellowstone, în dimineața zilei de 25 aprilie. Deși știam destule lucruri despre parc, mi-am dat seama cât de insuficiente erau informațiile mele când am fost pus în situația de a-l explora la fața locului. Sezonul turistic oficial nu începuse încă. El se deschide de obicei la 1 mai. În lipsa unui automobil personal sau a unui închiriat și când nu se organizează circuite cu grupuri de turiști, nu-ți rămâne decât să alegi una din două variante. Fie să renunți, fie să încerci o incursiune în parc, de ale cărei riscuri ești de altfel avertizat de mari pancarte indicatoare. Sper că vă puteți imagina ce am făcut eu. Atunci am dat dovadă de o imprudență condamnabilă și de un optimism exagerat, crezând în șansa unui autostop. M-am aventurat așadar de unul singur, by foot, pe șoseaua ce ducea în interiorul parcului. Dar, până la primul obiectiv important, aveam străbătut nici mai mult, nici mai puțin de 30 de kilometri. Imprudența m-ar fi putut pune în fața unor animale periculoase, situații în care nu-mi dau seama cum aș fi reacționat. Orice comportament aș fi adoptat față de ele, cred că le-aș fi părut suspect și ele ar fi reacționat agresiv. Imaginați-vă totuși că inspirația m-a ajutat și de această dată. După vreo 2 kilometri de plimbare lejeră, nici nu aveam de ce să mă grăbesc, fiindcă nu aveam decât o zi la dispoziție, Mă ajunge din urmă o limuzină ultra-luxoasă la volan un singur om, un tânăr. I-am făcut semn și a oprit. Nu mi-am putut stăpâni bucuria și mulțumirea, ceea ce i-am arătat și șoferului evident. După ce m-am văzut lângă el, nu mi-am reproșat nici optimismul și nici imprudența. De curaj nu puteam vorbi atunci. Parcă am găsit o justificare și efortului făcut de a călători neîntrerupt două nopți și o zi de la Chicago. Și mai mare mi-a fost mulțumirea când, consultând din nou harta, ne-am dat seama că puteam atinge și vizita 3-4 puncte de cel mai mare interes doar în câteva ore. Erau The Old Faithful, cel mai celebru dintre geysere lacurile colorate de care am amintit, râurile la fel de colorate, precum și o splendidă cascadă. The Old Faithful se scrie T-H-E Old F-A-I-T-H-F-U-L Am avut vreme să dăm o raită și prin complexul turistic de lângă Geyser, Aici, amicul meu s-a oferit să-mi cumpere un ghid al parcului care costa vreo 5 dolari. Voia să o facă în semn de simpatie, dar eu mi-l cumpărasem deja. Domnul Chang, originar din Hong Kong, este inginer fizician stabilit în Elveția, iar atunci se afla în zonă la Idaho Falls, vreo 200 de kilometri de Yellowstone, în probleme de afaceri. În acea zi, închiriase automobilul pentru 10 ore, plătind numai puțin de 150 de dolari. Trebuie să vă mai spun că am împărțit pe din două ceea ce aveam de mâncare prin geantă, schimbându-ne și mici atenții avute atunci la îndemână. Idaho Falls se scrie Idaho Falls. În parc nu este indicat să se circule cu viteză mare, din mai multe motive, toate lesne de înțeles. Așa am putut admira în voie cirezi întregi de bizoni, două păsări parcă mai mari ca struții, stoluri de păsări care se roteau în deplină libertate deasupra lacurilor și pe tot parcursul râului Madison, principalul curs de apă al parcului. Madison se scrie MADISON. La Old Faithful ne-am jucat chiar cu o marmotă docilă și prietenoasă. Cel mai exciting moment a fost totuși acela în care, la o întretăiere de străzi, în parc există peste 300 km de asfalt, un lup stătea tolănit în chip de polițai. Nu dirija circulația, dar nici nu o stingerea. Părea atât de blând încât cu greu puteai să te temi de el. Dar... Dracu știe ce i-ar fi trăsnit prin cap dacă era perpedes. Este drept că bătrânul credincios, The Old Faithful, ne-a făcut să așteptăm răbufnirea vreo 75 de minute. El îi spunește de regulă la intervale de 60-90 de minute. Când am văzut ciuperca imensă de apă, nor de fum, învălmășindu-se în sus, la o înălțime de 15-20 metri, la o distanță de numai câțiva metri de noi, satisfacția a fost de plină. Spectacolul durează cam 5-6 minute. Toată expediția noastră s-a încheiat înainte de ora 5, fiindcă eu trebuia să mă prezint la frumoasele fete de la Chamber of Commerce and Tourism pentru a-mi lua în primire camera reținută la un han. Asupra prețului să nu mă întrebați, căci, așa cum neînțelesesem anterior, cazarea mi-a fost asigurată în schimbul episodului pe care tocmai l aș citit. Las Vegas după o plimbare de câteva ore prin orășelul West Yellowstone, pe o vreme însorită dargeroasă, deși eram în aprilie, m-am îndreptat spre autogară. Așteptam cu sufletul la gură autocarul cu care urma să plec mai departe. În el trebuia să fie și rucsacul meu rătăcitor. A avut o întârziere de două ore, iar neliniștea mea creștea direct proporțional. Nu mi-era teamă de pierderea timpului, acum nu asta mă interesa în mod deosebit, ci mă gândeam ce fac fără rucsac. Stăteam ca pe ace, nu mi-ar dea de nimic, nici gerul nu-l mai simțeam. Într-un sfârșit observ că trage un autocar drept lângă mine. Ăsta trebuie să fie, mi-am zis eu cu speranță. Așa a fost. Primul lucru făcut de șofer a fost să descarce tocmai bagajul meu spre a-l preda la ghișeu ca să scape de el. N-a mai apucat să ajungă acolo. Când mi l-am zărit, m-am repezit la el, și iar mi-am recăpătat liniștea și optimismul pentru ce avea să urmeze. Puțin timp după ora prânzului, ne embarcăm și pornim mai departe. Aveam destrăbătut în continuare lanțul muntos timp de 20 de ore, ceea ce însemna că dimineața la ora 8 trebuia să fim la Las Vegas. Traseul avea aceleași caracteristici naturale. Un singur eveniment merită să vi-l semnalez. Seara, după a am trecut printr-unul dintre cele mai frumoase orașe americane, atât ca așezare, cât și sub aspect urban. Nu întâmplător, el a candidat pentru a fi gazda Jocurilor Olimpice de Iarnă din anul 1998. Este Salt Lake City. Se scrie Salt Lake ci. T. Al doilea Y. Și acum regret că nu m-am oprit măcar pentru câteva ore. Cine nu a auzit măcar de Las Vegas această perla deșertului situată în statul Nevada, Statele Unite ale Americii, la circa 700 km de coasta Pacificului? Sutele de complexe comerciale turistice, al căror nucleul formează faimoasele cazinouri, incandescența în care se cufundă întregul oraș când se lasă seara, fac din Las Vegas cel mai mare, mai exceting, mai luxos loc din întreaga lume. De altfel, cam așa ceva se știe și la noi despre el. Las Vegas, un oraș cu aproximativ 800.000 de locuitori, primește anual încă multe alte milioane de vizitatori, dar istoria lui este în realitate foarte scurtă. Ca așezare umană, Las Vegas a fost întemeiat mai întâi de mormoni în anul 1855. Condițiile vitrege ale deșertului i-au alungat însă repede, așa încât până la construirea căii ferate în zonă, la 1905, nu se poate vorbi de un oraș propriu zis. Abia după cel de-al doilea război mondial, Las Vegas avea să devină ceea ce este astăzi, dar și această evoluție nu a fost atinsă decât în ultimile decenii. Cuvântul fascinație nu este deloc prea mult pentru a caracteriza atmosfera în care trăiește Las Vegas. Orașul este înțesat literalmente de zeci de mii de oameni care invadează 24 din 24 de ore toate localurile, cazinourile, străzile, hotelurile. Există trei mari centre de acest fel. Unul, cu cele mai numeroase și mai luxoase cazinouri, se află pe The Strip, un fel de stradă mare, dacă vreți. Altul se află în Downtown, centrul orașului, denumire dată oriunde în Statele Unite ale Americii, în orice oraș în care se află unul sau mai mulți zgârie nori. Despre acest centru de distracție și agrement se spune că este de tip budget, adică prețurile ar fi ceva mai la îndemână și pentru pârliții care ajung în Las Vegas. Un al treilea centru este The Imperial Palace, dată în exploatare în decembrie 1989. Se poate spune că a fost conceput într-o asemenea manieră încât să adune tot ce este mai uluitor și mai ostentativ din luxul și exigențele marilor bogătași hoteluri și restaurante care ți-au ți ochii, magazine de tot felul în care poți intra numai pentru a te informa asupra prețului, cazinouri luminate ziua la fel de mult ca și noaptea, cofetării și săli de expoziții, parkinguri, scoaruri și chioșcuri cu fântâni arteziene, amintind de luxul și arhitectura romană. Câteva trotoare rulante, interminabile și coridoare îmbrăcate în sticlă fac legătură între diferitele componente ale complexului. Cel mai impresionant lucru rămâne însă felul în care organizatorii au știut să agrementeze acest splendid spațiu construit prin amenajarea unor fântâni arteziene-fanteziste, cascade incredibil de naturale, o grădină zoologică în care stau puși la adăpost numai doi tigri albi de o frumusețe înspăimântătoare, grădini botanice în miniatură, ca și cum bogata vegetație a orașului n-ar fi de ajuns. Și, ca și cum toate cele înșirate ar fi insuficiente pentru a crea o imagine realmente de vis, cineva s-a gândit să adune vreo 400 automobile vechi de multe zeci de ani pentru a le expune la etajul 5 al unui parking. Este drept că în numai jumătate din piese sunt expuse, dar pentru a le vedea trebuie să dai 3,5 dolari. Intrând în expoziție ai senzația că te afli în fața unei adevărate istorie a mijloacelor de transport auto. Toate exponatele au fost supuse unei toalete minuțioase, așa încât să facă plăcere ochiului. Deci se poate spune că strălucesc la propriu. Multe exemplare atrag atenția mai multe minute, dar unele au și o anumită istorie ce poate fi citită pe pliantele ce ți se oferă gratuit. Amintesc aici doar trei dintre ele. Un Mercedes-Benz din 1939, construit în numai zece luni la comanda specială a lui Hitler și chiar sub controlul său direct. Are greutatea de 6 tone, puterea de 230 cai putere, iar capacitatea rezervorului este de 300 de litri. Consumă aproape 40 de litri benzină la suta de kilometri. Se subînțelege că automobilul era asigurat cu toate prufurile posibile, de la cauciucuri până la geamuri, uși, scaune, podea, etc. Automobilul putea transporta între 6 și 9 persoane. La data de 18 iunie 1940, Hitler l-a avut ca oaspete pe Mussolini. O fotografie de epocă înfățișează pe amândoi la o paradă pe străzile orașului München în această mașină. Un detaliu care poate fi relevant și pentru fostul nostru dictator, scaunul din față, de fapt platforma pe care stătea Führerul în picioare, are un dispozitiv special pentru a-l face mai înalt. La fabricarea lui au lucrat 56 persoane care au fost obligate să semneze pe o placă din interiorul mașinii. O altă limuzină a aparținut lui Benito Mussolini. El a oferit-o însă amorezei sale clareta Petacci. Cu acest automobil, Clareta s-a introdus într-un convoi de mașini cu care a vrut să scape de sub urmărirea partizanilor în aprilie 1945, în timp ce Mussolini se afla într-un camion german îmbrăcat într-o uniformă nemțească în același scop. Amândoi au fost prinși și înainte ca a doua zi să fie executați, li s a oferit ceea ce ei n-au reușit niciodată, să stea o noapte întreagă împreună. În fine, o altă limuzină veche de 62 de ani a aparținut regelui Rama al vii al Siamului, astăzi Thailanda. The Royal Siamese Delage automobil nu a fost utilizat de nimeni altcineva în afara regelui și a familiei sale, dar pe lângă aceste atracții, să le spunem extravagante, Las Vegas se prezintă vizitatorului și cu multe lucruri serioase. Spectacolele, indiferent de gen, care se dau aici, au cea mai înaltă ținută artistică, în primul rând datorită celebrităților care le onorează. Se poate vizita cea mai reputată fabrică de ciocolată, datorită fineței și aromei speciale. De fapt, doamna Ethel Mars, prima proprietară, este trecută și în The Guinness Book of World Records. Muzeul de istorie naturală, care a costat 14 milioane de dolari, dar ce contează pentru Las Vegas, expune a doua mare colecție de dinozauri din lume. Lost City Museum, amenajat lângă Hoover Dam și Lake Mead, pe Colorado River vorbește despre populațiile de mormoni care au descoperit pentru prima dată acele locuri, încercând să se stabilească pe ele. Dacă mai adăugăm la toate acestea și faptul că există un free gambling school, unde te poți iniția gratis în tainele jocurilor de noroc, că poți găsi hoteluri cu numai 11 dolari patul pe noapte sau că poți servi un mic dejun, sistem masă suedeză, deci mănânci cât cuprinde, pentru numai 2-3 dolari, ne putem face o imagine mai apropiată de adevăr despre ceea ce înseamnă în realitate Las Vegas. Houston Aici s-au stabilit mult mai puține români față de Chicago, New York, Cleveland, Detroit, Toronto sau Montreal, unde sunt puternice și vechi comunități românești. The Greater Houston ocupă locul patru în ierarhia orașelor americane, cu 3,8 milioane locuitori. Greater Houston se scrie Greater Houston. El se poate mândri cu faptul că are cel mai frumos downtown, cum numesc americanii centrul unui oraș, dominat de unul sau mai mulți zgârie nori. Și mai curios este faptul că Houston are mai multe asemenea centre construite în perioade diferite. Am ajuns la Houston într-o dimineață de mai, pe la orele 5. Orașul nu se trezise încă la viață când eu m-am pornit într-o aventură solitară pe străzi, până în principalul downtown, care mă acaparase încă din momentul în care am coborât din autocarul companiei Greyhound în bus terminal. Am trecut pe lângă George R. Brown Convention Center, un ultramodern centru de congrese și alte manifestări culturale și științifice. M-am oprit pentru a număra etajele celui mai înalt zgârie nori, constatând că are 72, deci cam 250 metri înălțime. Apoi mi-am desfătat ochii cu strălucirea marmurei și sticlei de diferite culori și forme ce îmbracă în le cele mai frumoase asemenea construcții. Mergeam pe Trevi's Street, una dintre principalele artere de circulație, la capătul ei am ajuns la Buffalo Bayou, un fel de canal râu ce marginește centrul orașului apoi m-am întors prin zona culturală, admirând ultimele creații arhitectonice care găzduiesc Theater Under the Stars, Music Hall, Warsaw Theater sau Albert Thomas Convention Center. Am admirat câteva splendide și sofisticate fântâni arteziene și opere de artă sculpturale, decorative, ce înnobilează spațiile dintre uriașele blocuri. După aceea am intrat în Tranquility Park, un spațiu verde restrâns, având în centru frumoase bazine cu apă. În Sam Park am avut sentimentul reconfortant al naturii și atmosferei de la țară, căci aici, peluzele de iarbă, arborii, aleile și cărările, împreună cu lacul din mijloc, formează un cadru extrem de intim și odihnitor, la care se adaugă fericit case și vile răzlețe, vechi de peste un secol. M-am întors spre Louisiana Street și am intrat puțin la IMCA, complex turistic, sportiv și cultural pentru tineretul creștin, unul dintre sutele de asemenea campusuri din rețeaua internațională răspândită în numeroase țări. Se scrie cu majuscule, prescurtată, denumire prescurtată, YMCA. Travis Street se scrie Travis Street. Buffalo Bayou se scrie b u f, -F -A -L -O b y o u Theater under the stars. t h -E -A under T-H-E stars. Music hall Music H A L L Orsam theater W A R T H A M Teater The cu TH Albert Thomas Convention Center se scrie Albert Thomas cu t-h, Convention Center Tranquility Park se scrie Tran Q U I, -L -I T Y Park cu k. Louisiana Street se scrie Louisiana Siana Street Aici am întâlnit un student de lângă Regensburg, deci european de al nostru, cu care aveam să fac companie o jumătate de zi, vizitând împreună Johnson Space Center. Regensburg se scrie Regensburg. Johnson Space Center se scrie j o h n s o n Center. Este unul dintre cele 12 centre tehnico-științifice ale NASA, specializat în zborurile spațiale cu echipaje umane. Cu un bilet special obținut de la press office, am asistat la o demonstrație fascinantă asupra modului în care se urmăresc zborurile de la sol. Este clădirea cu numărul 30, numită Mission Control Center. Se scrie mi Control Center Atunci era în pregătire lansarea navetei spațiale Calambia cu un echipaj de șapte cosmonauți care urma să poarte în spațiu complexul astronomic Astron-1. Lansarea a fost însă amânată timp de peste șase luni, eveniment având loc abia la 2 decembrie 1990. La întoarcere, aproape de ora 4, îmi fac socoteala timpului. Peste o oră trebuia să mă întâlnesc cu profesorul român Dumitru Oltean, pentru care aveam o scrisoare de recomandare de la un coleg comun din țară. Îmi dau seama că am vreme să fac o scurtă vizită la Convention and Visitor Center, cel mai important organism de turism al orașului. O plimbare de un sfert de ceas mă duce la numărul 3300 al străzii main. Intru în clădirea nouă a centrului și sunt întâmpinat cu amabilitate și interes de un tânăr care schimbă cu mine numai câteva cuvinte. El a socotit că este mai inimerit, sau poate că asta era regula acolo, să mă conducă la directoare. Doamna Anita Miranda Clark despre care ar merita să scriu câteva pagini, mă ia în primire și mă tratează cu Coca-Cola, în timp ce eu îi povestesc pe scurt ce vânt mă aduce în Houston și în ce condiții se desfășoară călătoria mea. Fără nici cea mai mică intenție de a mă pune în dificultate, mă întreabă câte zile rămân în oraș și cu ce îmi poate fi de folos. Sesizând amabilitatea și disponibilitatea de sprijin, îi înșir mai multe dorințe și nevoi, între care cea mai importantă pentru mine atunci era asigurarea dormitului pentru o noapte, în condiții de confort minime, deci la un preț accesibil buzunarului meu. Sprijinul primit de la doamna Clark a depășit orice așteptare. Mi-a oferit o trimitere la un hotel ultra-luxos, plata fiind suportată de compania turistică, un complementarii pas pentru un spectacol de operetă, un altul pentru a face turul orașului, inclusiv vizitarea frumoasei arene sportive acoperite, numită, nu întâmplător aici la Houston, Astrodom. La ora 17 mă aflam la punctul de întâlnire cu domnul Oltean, căruia îi telefonasem de dimineață. Îi dau scrisoarea de recomandare pe care o citește prin prisma și în legătură directă cu explicațiile mele. Înainte de a mă invita acasă, îmi propune să facem un tur de oraș cu mașina lui. Nu puteam refuza o asemenea șansă, cu atât mai mult cu cât traseul ales de Dânsul avea să fie altul decât cel turistic oficial. Am văzut zonele rezidențiale de o eleganță mai mult decât aristocratică. Și totuși, în acele vile mai mari ori mai mici, dar toate splendide, înconjurate de spații verzi îngrijite la firul ierbii, nu stau numai mari bogătași, ci și oameni ca noul meu prieten, profesorul Oltean. El are o catedră de sport la o școală elementară din apropierea locuinței sale. De altfel, aveam să mă conving imediat de acest lucru, căci după plimbarea de două ore am ajuns acasă o vilă cu etaj, cu o peluză de verdeață în față și un părculeț în spate, în mijlocul căruia se află un ochi de apă, deci o piscină. Nu mai este cazul să descriu cum arată dotările tehnice din casă, mobilierul sau acareturile de pe lângă casă. Este adevărat că a trebuit să muncească 12 ani pentru a ajunge la atâta bună stare. Mi-am mărturisit cu amărăciune că unii români l-ar fi denigrat, afirmând că ar sta mult mai modest. Cred că am adus reparația cuvenită prin descrierea sumară a casei profesorului Oltean. E deprisos să spun că, în ciuda acestei bunăstări evidente, domnul Oltean este în continuare legat sentimental de țara lui, care rămâne tot România. Știam din țară că, înainte cu un an, făcuse un gest ce a surprins extrem de plăcut colegii de facultate din România. Venise la întâlnirea, agapă organizată, tocmai de la acea distanță, în timp ce unii nu s-au putut deplasa, deși se aflau chiar în București. În timp ce alergam cu mașina, din vorbă în vorbă, ajungem și la tema terorismului și violenței. Parcă pentru a-mi confirma cele știute, scoate și-mi arată dita mai pistolul, ascuns foarte bine în mașină. Îmi dă și explicația cuvenită. Aici nu portul de armă este interzis, ci utilizarea abuzivă și ilegală. La nevoie mă folosesc de acest pistol pentru a mă apăra, dar atunci sunt considerat în legitimă apărare. Până acum nu a fost nevoie. I-am dorit și eu să nu aibă nevoie nici de acum încolo. Acasă i-am cunoscut familia, dar nefiind pregătit pentru oaspeți neanunțați, cum eram eu atunci, n-am stat la masă. Am discutat vreo jumătate de oră împreună despre țară, despre viața lor. Le-am povestit și eu câte ceva din aventurile mele de călător, după care m-a luat cu mașina și m-a invitat să mâncăm ceva la un restaurant cu autoservire, frecventat de el. Bineînțeles că, deși eram în mare poftă de mâncare după alergătura unei zile, n-am putut mânca tot ce mi s-a pus pe tavă. În realitate era vorba numai de o jumătate de pui, dar cântărea, cred, mai bine de o jumătate de kilogram. Grand Canyon Se scrie Grand Canyon După ce petrecusem o zi în minunăția parcului național Yellowstone, Iară altă zi în perla deșertului, Las Vegas, ea cătămă s-a ajuns în fața unei alte minune a naturii, la Grand Canyon. Dimineața autocarul ne lasă la Greyhound Bas terminal din orașul Flagstaff, situat la aproximativ 180 km de ținta noastră, nu departe de piscul San Francisco, altă de peste 4200 de metri. Îmi las rucsacul greu la bagaje de mână. Ah, dacă ați ști ce bine e fără rucsac în spate. Și stau cu minte la coada ce se formase pentru obținerea biletului în circuit, pe care trebuie să plătesc 32 de dolari. I-am dat fără să mă uit la ei și, la ora nouă, eram deja îmbarcați într-un alt autocar, de data aceasta al companiei locale. Scrisori către prietenul meu, Marco Polo, pista 17. Prima oprire se face la punctul numit Cameron Trading Post, un centru muzeistic de artă și comercial care te pune în contact cu viața, îndeletnicirile și obiceiurile diferitelor grupuri de indieni, Navajo. Cei ce n-au ce face cu banii își cumpără diferite obiecte ca Remember, în timp ce eu mă mulțumesc să le privesc, comportându-mă în continuare circumspect cu fiecare dolar. Apoi, șoseaua urcă vizibil spre peretele sudic al Marelui canion și facem o a doua oprire la Desert View Overlook. Desert View Overlook se scrie Desert v -E w Overlook cu K. Deși înălțimea îți oferă o panoramă cuprinzătoare a canionului, nu te poți opune tentației de a urca pe Otch Tower pentru a-ți lărgi și mai mult orizontul. Otch Tower se scrie W-A-T-C-H-T-O-W-E-R este o construcție înălțată aici de indieni, ale cărei ruine mai păstrează încă picturi despre legendele acestor oameni. De aici se poate observa confluența apelor maronii ale lui Little Colorado River cu cele reci și Azuri ale lui Colorado, eroul care, timp de două milioane de ani, a săpat tenace scoarța pământului, creând ceea ce acum ne apărea în fața ochilor ca una dintre cele mai fascinante creații ale naturii. Mai departe ne bucurăm de alte câteva puncte de belvedere, unde ne încrucișăm pașii și privirile cu ale altor sute de vizitatori. Pe astfel de terasă am intrat în vorbă cu un grup de studenți din Germania, care au rămas foarte plăcut surprinși de prezența unui român tocmai acolo, în inima Americii. Ceea ce sugerează îndeopște noțiunea de chei formate de un râu într-un munte, este foarte puțin ajutător pentru a înțelege sau a ne imagina cum arată și ce înseamnă Marele canion. În fața ochilor se întinde o despicătură largă de aproximativ 25-30 de kilometri, adâncă de aproape 2 kilometri, a cărei lungime nu o poți însă cuprinde decât din avion, căci are 300 de kilometri. Undeva pe fundul văii se strecoară abia perceptibil fluviul Colorado. Ceea ce umple acest spațiu selenar este și mai fascinant terase tăiate în pereții incomensurabili, amfiteatre imense, cratere, temple, tronuri. Apoi forme geometrice de dimensiunile piramidelor egiptene, dacă nu chiar mai mari, conuri și trunchiuri de con, trapeze, piramide mai mari și mai mici, sau sfinși imensi. Cât privește culorile, acestea sunt la fel de diverse, de la cărămiziul și maroul predominant, la galbenul în mai multe nuanțe, de la petele de culoare create de pâlcurile unei vegetații sumare, dar destul de robuste, până la verdele intens al apei fluviului. Proiectați toate acestea pe albastrul cerului, iar iarna pe albul imaculat al zăpezilor și poate reușiți să vă faceți o idee despre cum arată și ce este Grand Canyon. Dacă totuși nu am reușit să vă sugerez îndeajuns imaginea, atunci reiau cuvintele unui mare cunoscător al frumuseților naturii, John Muir, care nota Indiferent de câte chei veți fi văzute înainte, Grand Canyon vă va apărea atât de inedit, atât de nepământesc prin culoarea și grandoarea arhitecturii sale, încât ai senzația că te afli după moarte pe o altă planetă Egipt, intrarea în Africa Din perioada șederii la Acaba, merită totuși să vă spun cum am făcut o vizită la barul beduinilor. Undeva la marginea stații Unii, nu departe de faleză, a fost amenajat un sat de beduini cu corturi și ustensile specifice, buturugi din lemn în loc de scaune, perne pe care stai în jurul unui foc și la un pahar de cafea, muzică de deșert, acoperișuri din frunze de palmier, peste tot firește, numai nisip, iar gazdele nu puteau fi alții decât beduinii care te și servesc, te întrețin, te primesc și te conduc la plecare. Aflând din ce țară vin, s-au adunat în jurul meu vreo patru-cinci și ne-am întreținut prietenește, chiar am și cântat împreună, în timp ce am încercat cafeaua lor, de fapt, ești servit cu câteva picături în fundul unui pahar, cantitatea este însă invers proporțională cu tăria. Acaba are o poziție excelentă din mai multe puncte de vedere, mai întâi fiind singura stațiune maritimă și unicul port al Iordaniei. Autoritățile i-au acordat toată atenția sub aspectul dotărilor turistice. Este drept, fața Acabei este determinată și de situarea ei în imediata a Israelului, la numai câțiva kilometri peste apă, aflându-se orașul Helat, o stațiune foarte bine pusă la punct. Apoi este vorba de climatul extrem de favorabil, care permite o activitate turistică tot timpul anului. Nu puțin contează și posibilitățile de a face practic orice fel de sport și turism acvatic estival, inclusiv acel diving, adică scufundări în apă pentru a vedea și admira in situ, nu într-un acvariu, splendida faună și floră acvatică a mării roșii. Îmi cumpăras în bilet la vapor cu o zi înainte. Mi se spusese că trebuie să ajung în port, situat la circa 8 km spre sud, înainte cu o oră. În cazul meu de atunci, la ora 18, pentru vaporul de ora 19. Un alt vapor pleacă dimineața. Taxiul mă lasă în fața unei gherete din care apare un polițist. În loc să-mi controleze rucsacul, el era acolo pus special pentru a efectua un prim control la bagaje, îmi spune că vaporul meu a plecat cu câteva minute înainte. Cele auzite parcă m-au pognit drept în moalele capului. Nici nu-mi venea să cred că voi păți o asemenea boacănă. Nu era vorba de amânarea plecării ca atare. La urma urmei nu mă fugărea nimeni, iar programul, ca de obicei, mi-l făceam singur, fără a da socoteală nimănui dacă operez vreo modificare. Îmi era ciudă pentru că funcționarii care mi-au eliberat biletul nu m-au prevenit asupra acestei posibilități. Apoi mă gândeam și la banii în plus pe care urma să-i plătesc pe taxi la hotel. Și mai mare mi-a fost necazul când am aflat că nici măcar nu-mi pot lăsa rucsacul acolo, trebuind să-l tăburcesc după mine fără niciun folos. Până la urmă am acceptat situația ca pe o peripeție și am făcut ca le cu un taximetrist cum se cade, care nu m-a șecmănit. Mai mult, tot el mi-a promis că vine a doua zi la ora stabilită pentru a mă duce din nou la debarcader. Fript odată cu ciorbă, acum trebuia să sufluși în iaurt. M-am prezentat cu trei ore mai devreme față de programul vaporului, cum era stabilit, pentru ora 12. Formalitățile de vamă și cu pașaportul au durat aproape două ore, dar acum nu mai avea rost să-mi fac sânge rău. Mai curând m-a supărat faptul că a trebuit să plătesc o așa zisă taxă de părăsire a Iordaniei, care nu-i deloc mică, nouă dolari. Dacă prin alte părți am reușit să evit plata unor asemenea taxe, fluturându-le controlorilor sub nas documentele mele impresionante, de această dată a trebuit să scot din buzunar suma pe care mi s-a părut că o rup din inimă. În cele din urmă m-am îmbarcat, fiind îndrumat de către însoțitori, să mă instalez în salonul pentru străini, unde, într-adevăr, era altă viață față de felul în care am observat că se îngrămădesc sutele de pasageri locali, care de care m-a încărcat cu boccele și coșuri, cu lăzi și sacoșe imense, toate pline cu mărfuri sau cumpărături pentru familie. Deși vaporul nostru nu era nici prea mare, nici foarte frumos și nici măcar modern, mi-a venit ideea de a-l vizita. În paranteză, fie spus, am această manie de a inspecta vapoarele cu care călătoresc. O fac din simplă plăcere de a afla intimitățile de funcționare. Așa am făcut și când am călătorit din Anglia în Olanda cu cel mai mare și mai frumos, firește și cel mai elegant vas la ora aceea. Se numea Coningin Beatrice. Deci aparținea Olandei, de vreme ce poartă numele reginei. Am profitat de o plăcută discuție cu un membru al echipajului și l-am rugat să mă plimbe puțin prin locurile cu acces interzis pasagerilor. La un vas de pasageri care face curse internaționale, echipajul este format din trei categorii de oameni. Echipajul tehnic de bord, deci cel mai important pentru funcționarea vaporului. Un alt echipaj care se ocupă de problemele organizatorice pe vapor, în special de dirijarea și nevoile pasagerilor, și un altul care rezolvă treburile de frontieră, respectiv pașapoarte, controlul vizelor, etc. Dacă facem abstracție de faptul că te afli pe mare, atunci atmosfera din interiorul vaporului nu cred că se deosebește prea mult de aceea pe care o cunoaștem într-o autogară, gară sau un alt loc public asemănător. Fiecare face cel taie capul, mănâncă, doarme, alții discută, se plimbă, stau întinși pe podea, trag un păhărel, cei care nu sunt musulmani, iar copiii se zbenguie care pe unde apucă. Dacă însă vrei să savurezi peisajul pe care îl străbați, atunci trebuie să ieși pe punte sau pe lateral, unde bineînțeles că nu ești singur. În ce mă privește, am vrut să cunosc și atmosfera din interior, dar în mai mult timp, din cele trei ore de călătorie, le-am petrecut în aer liber. Acaba rămânea tot mai în urmă, în timp ce nuveba destinația noastră, începea să se contureze undeva în zare. Nouveba se scrie cu W. Munții ce închideau orizontul de o parte și de alta se îndepărtau tot mai mult unii de alții, făcând loc mării care devine din ce în ce mai lată. Ne apropiam de Sinai, în timp ce peninsula Arabiei rămânea tot mai departe în stânga noastră. Imediat după debarcare, un ofițer mă îndrumă spre un loc pe care nu l-am nimerit. În schimb, m-am amestecat cu localnicii de fapt, m-am pierdut printre ei, înscriindu-mă într-un joc care nu mă privea. Organele vamale și de degrăniceri aplică tratamente diferite străinilor și celor din zonă, adică pasagerilor care călătoresc curent între Iordania și Egipt. O jumătate de oră i-a trebuit ofițerului să mă depisteze și să mă scoată din mulțimea gălăgioase adunată sub un șopron în așteptarea controlului. Altfel, aș fi stat acolo mult și bine, cel puțin două-trei ore. Ofițerul mi-a spus că pot să merg direct la autobuz. Se făcuse ora șase seara, iar eu mă aflam cu toate bagajele după mine în căutarea unui birou de schimb. Pusesem pentru prima dată piciorul în Egipt, dar mă aflam tot în Asia. Trebuia să schimb bani în valuta națională pentru a-mi plăti biletul de transport până la Cairo. Am schimbat numai 25 de dolari, pe care am primit cam 84 lire egiptene, deci un dolar este egal cu circa 3,34 lire. Biletul m-a costat o treime din această sumă, ceea ce nu era prea mult pentru distanța de 450 de kilometri, dar nici nu mi s-a părut o sumă neglijabilă. Eram deci pregătit pentru o călătorie de noapte ce avea să dureze cam 7-8 ore. Lumina lunii nu ne ajută prea mult ca să admirăm peisajul pe care îl străbăteam. Știam însă că Sinaiul este în mare parte un deșert și deci nu pierdeam prea mult dacă nu-l vedeam. Mai ales că veneam din țări unde mă cam saturasem de întinderile nesfârșite de nisip, pietriș și munți stâncoși fără vegetație. Cu toate acestea nu am putut închide un ochi toată noaptea. Aveam emoții și un neast justificat, cred, de faptul că intrasem într-o țară cu un loc distinct nu numai în călătoria mea, ci și în programele de vizitare ale tuturor celor care cutreieră lumea. Intrasem în Egipt și mă gândeam cât voi reuși să văd din această țară întinsă și cu atâtea mărturii ale unor civilizații de câteva mii de ani. Emoțiile mi erau amplificate și de faptul că peste câteva ore voi trece canalul Suez, ceea ce însemna de fapt pătrunderea pe un alt continent. Eram pentru prima dată aproape de Africa. Din punct de vedere geografic, nu mă aflam la o mare distanță de casă, așa cum mi se întâmplase cu câtva timp în urmă, când mă afundasem în jungla amazoniană din Peru. Dar faptul că eram despărțit totuși de Mediterana și că Africa are, orice am spune, particularitățile ei, mă făcea să mă gândesc la rostul călătoriilor, la riscurile lor, dar și la marea satisfacție pe care o încercam, aceea de a reuși să ajung pe cel de-al cincelea continent. Din momentul în care dimineața, înainte de ora șase, m-am aflat la ambasada noastră din Cairo, toate neliniștile s-au spulberat și am început o altă aventură, aceea de cunoaștere a Egiptului. Dacă facem abstracție de faptul că fiecare țară, fiecare popor are o identitate a sa care îl definește, etnic, lingvistic, istoric, cultural, cu tradiții, obiceiuri, mod de viață, etc., situație în care evident se încadrează și Egiptul, la o privire mai atentă și mai nuanțată se observă că această țară se caracterizează prin câteva trăsături care o individualizează și mai pregnant, conferindu-i un loc, un rol și un statut cu totul particular. Aceasta este valabil nu numai dacă îl raportăm la țări de pe alte continente, ci chiar atunci când îl punem în relație cu cele cu care are multe lucruri în comun, cum sunt, de pildă, țările arabe sau islamice. Mai întâi, sub raport geografic, Egiptul se numără printre foarte puținele țări ce se întind pe două continente, respectiv Africa și Asia, în timp ce corpul principal este situat în Africa, peninsula Sinai, despărțită fiind de Marea Roșie și canalul de Suez, se află în Asia. Prin această trăsătură, Egiptul constituie legătura geografică între cele două mari continente ale lumii arabe, situate pe continente diferite poziție care îi conferă, de altfel, un loc central în însăși lumea arabă. Având în vedere că în cea mai mare parte suprafața sa, dar și o parte covârșitoare a factorului uman și de civilizație concentrată de-a lungul Nilului, este situată pe continentul african, Egiptul este o țară eminamente africană. El este profund atașat idealurilor de libertate și propășire ale celui mai vitregit continent de pe Tera. Acest adevăr a fost confirmat adesea în ultimii ani de însuși președintele Mubarak și concretizat prin organizarea de către Egipt sau prin participarea directă și sistematică la marile întruniri și acțiuni comune ale țărilor africane. Africanismul este și rămâne o constantă primordială a politicii egiptene. Sub aspect lingvistic, etnic, religios, prin felul de a gândi și de a trăi, Egiptul rămâne o țară arabă și islamică, fiind cucerit de arab și islamizat încă în anul 641. Pe de altă parte, Egiptul se află foarte aproape de Europa, iar această poziție a contribuit decisiv la rolul de placă turnantă în relațiile comerciale, culturale, religioase, științifice, etc., dintre Asia, Africa și Europa. Deși situat oarecum periferic pe marile drumuri ale Mătăsii, seminarul organizat în Egipt în anul 1990 cu prilejul expediției maritime UNESCO a evidențiat realitatea că el a cunoscut o puternică interinfluențare și multe interferențe dintre culturile și civilizațiile ce s-au intersectat pe aceste drumuri de-a lungul multor secole. De altfel, se poate spune că Egiptul se află în centrul lumii vechi, constituind punctul de convergență nu numai pe plan geografic între Africa, Asia și Europa, ci și între numeroasele civilizații înflorite pe cele trei continente. Dimensiunea mediteraneană a Egiptului este o altă trăsătură a unei țări care, facilitând și promovând comerțul și navigația maritimă dintre țările din această întinsă zonă, a contribuit la formarea unui spirit mediteranean care a cuprins și a influențat cele mai diverse culturi și civilizații ale acestei părți a lumii. În aceste condiții nu este surprinzător că prin Egipt au trecut spre și din spre Europa multe dintre marile descoperiri geografice, științifice, astronomice, medicale, etc., realizându-se un permanent și complex proces de schimburi interculturale ce avea să propulseze omenirea pe spirală a progresului. Tot așa cum, în urma acestui proces, Egiptul de astăzi posedă o diversitate de mărturii ale diverselor straturi de civilizație. Vizitatorul Egiptului de astăzi, pe lângă predominanța civilizației arabe și islamice, va constata accente de civilizație europeană, realitate ce trebuie pusă tot în legătură cu locul ocupat de Egipt în cadrul geografic și în contextul istoric în care a evoluat. Prin întreaga istorie și prin îndelungata sa civilizație, prin rolul de factor constructiv pe care și-l asumă în lumea contemporană, în paralel cu eforturile de propășire socială a poporului, Egiptul și-a câștigat prețuirea și admirația întregii lumi. Oaze sahariene În marele deșert din vestul Egiptului, recent a fost înființat un nou guvernorat, unitate administrativ-teritorială similară județelor noastre. El a primit denumirea de El Vadi El Guedid sau Noua Vale și acoperă un nou perimetru de fertilitate și viață umană care se dezvoltă în deșert. El Vadi cu W, El Guedid Guvernoratul Noua Vale se caracterizează prin câteva trăsături care îi conturează o personalitate distinctă. Este constituit numai din oaze, dar nu simple petece de verdeață în jurul unei surse de apă, ci localități urbane și rurale de mari dimensiuni și cu viață complexă. Aceste oaze sunt El carga se scrie L-K-A-H-A-R-R. GA. a Frafra -fra, Dakla Baris Dakla se scrie D-A-K-H-L-A Restul așa cum se aude. Capitala guvernoratului este orașul El Karga cu circa 60.000 de locuitori situat în oaza omonimă cea mai apropiată de coloana vertebrală a Egiptului Nilul o altă trăsătură constă în aceea că, la climatul cald, uscat și nepoluat, se adaugă un mare număr de izvoare de apă termală, ceea ce face din această zonă un potențial centru turistic balnear. Apoi, în toate oazele se găsesc ruine ale civilizațiilor faraonice, peste care s-au suprapus cele coptice, creștine, greco-romane, bizantine, islamice, arabe, constituind o atracție în plus pentru turiștii interesați de vestigii arheologice. O trăsătură care poate surprinde constă în faptul că întreaga viață, și nu numai umană, și activitate din guvernorat se bazează exclusiv pe sursele de apă subterană scoase la suprafață cu pompe puternice. Oazele fiind situate la mare depărtare de miraculosul Nil, între 200 până la 600 km, apele fluviului nu au putut fi deturnate până la ele. Marele canal, lung de peste 200 km, construit de mult între Asiut și oaza din nord, El Fayum, care formează singură un alt guvernorat, de lângă Cairo, aprovizionează cu apa această oază și irigă zeci de mii hectare teren de-a lungul lui. El Fayum se scrie L-F-A-Y-O-U-M Principala activitate desfășurată în perimetrul oazelor nu poate fi alta decât agricultura, ceea ce înseamnă că poluarea industrială este practic inexistentă. În ultimii ani a început exploatarea unor zăcăminte de fosfați între oazele El Carga și Dakla, dar sunt puține riscuri de poluare. Prin înființarea și dezvoltarea noului guvernorat s-au urmărit două obiective esențiale și importante pentru întreaga țară. Extinderea terenurilor pentru agricultură, să nu uităm că egiptenii sunt 60 de milioane care se hrănesc cu producția obținută de pe o suprafață agricolă ce reprezintă 4 până la 5% din totalul de 1 milion kilometri patrați. Celălalt obiectiv este atragerea populației din marile orașe, în special din Cairo, 5 milioane locuitori, și Alexandria, circa 3-4 milioane locuitori, în vederea descongestionării lor. Această strategie, oarecum specifică Egiptului, a început să dea roade, fiindcă guvernoratul oazelor numără deja aproape o jumătate de milion de locuitori. Sub aspect turistic, oazele prezintă un interes specific și, dacă nu greșesc, am impresia că foarte mulți, din puținii totuși vizitatori străini, nu sunt atrași atât de oaze cât de întinderea nesfârșită a deșertului, de peisajul inedit, monoton, dar fascinant al Saharei. La 3-4 km distanță spre nord de orașul El Carga se află câteva vestigii interesante. Templele Al-Guetah, Al-Zayan și Hibis și necropola Al-Magavat. Al-Guetah se scrie al g e t Al-Zayan se scrie Al-Zayan cu Y și Hibis, așa cum se aude. Al Magavat se scrie cu W. Știind că nu am timp de a le vizita pe toate, am optat pentru ultimele două situate în aceeași zonă. Drumul până la templul Hibis l-am făcut pe o șosea asfaltată și mi s-a părut o plimbare de voie, neavând altceva de făcut decât să admir grădinile și terenurile oamenilor cultivate mai ales cu fânețuri pentru animale. Livezile de palmieri de pe marginea șoselei îmi aruncau umbra binefăcătoare pe arșița ce ajunsese la maximum de intensitate. Dincolo de acest peisaj se întinde împărăția nisipului. Ici și colo am văzut săran la muncă sau păscând puținele animale pe care le cresc. Am intrat în vorbă cu unul dintre cei care curățau palmierii de frunzele lungi, ascuțite, dar groase, care se uscaseră. Nemai fiind de folos, aceste frunze constituie paraziți pentru tulpina copacului, în detrimentul celor verzi sau în creștere. M-am înșelat presupunând că sunt folosite pentru foc, erau lăsate la marginea livezii sau cărate cu brațul lângă șosea, unde se uscau de binelea, în cele din urmă putrezind. Templul Hibis a fost închinat unor zeități de către faraonii celei de a 26 și dinastii, deci cam la jumătatea mileniului întâi înainte de Hristos. Ca structură poate fi asemănat cu templul Karnak, Luxor, file, dar Hibis este mult mai redus ca a dimensiuni. După schelele pe care le-am observat în curtea interioară a templului, mi-am dat seama că în curând templul va fi supus unei restaurări ceea ce mi-a confirmat și paznicul ghid, care mi-a permis vizitarea în mod excepțional, programul fiind atunci întrerupt. De aici am continuat drumul spre Magavat. Am tăiat de-a dreptul prin nisipul abundant și fin, folosind pistele efemere formate de cauciucurile unor automobile. Necropola se află pe o colină. Înainte de a ajunge la ea, câțiva tineri aflați într-o gheretă m-au abordat, unul oferindu-se să-mi fie ghid. Ei erau acolo pasnici și ghizi și făceau această treabă contra unei sume infime. Cimitirul Magavat este un ansamblu de 263 sanctuare, capele și morminte în cupole, construite la suprafață din piatră. Amplasate la câțiva metri unele de altele, de la distanță îți sugerează mai curând un mini-oraș decât un cimitir. În câteva se păstrează picturile originale executate pe bolțile interioare, iar temele religioase arată că este vorba de populații creștine care au locuit în acea zonă începând cu secolul 11. Am revenit la șosea pe un alt drum, mergând de-a lungul unei frumoase și dense păduri de palmieri. Am văzut cum funcționează o pompă de apă de mare capacitate și sistemul de aducțiune a apei, Atât pentru irigații, cât și pentru casele oamenilor situate la periferia orașului. Din canalul principal, cu debit foarte mare, pornesc ramificații de canale mici, unele oprindu-se direct la rădăcinile palmierilor sau printre răsaduri. Fascinația lui Tutankhamon Capitala a faraonilor în perioada noului imperiu. Teba va cunoaște, începând cu cea de-a zecea dinastie, cam la jumătatea mileniului II înainte de Hristos, o puternică înflorire despre care se spune că a fost cea mai strălucită perioadă din istoria Egiptului. Apoi, începând cu secolul al VII înainte de Hristos, orașul va scădea în importanță fiind cucerit în două rânduri de către asirieni. În anul 84 înainte de Hristos, Teba va fi redusă la stadiul unor ruine pe care turiștii romani le vor vizita mai târziu ca pe niște vestigii de mare interes. Astăzi Luxor îmbina aspectele moderne cu cele tradiționale, dar întregul oraș este dominat și trăiește de pe urma turismului. Bazarul, faleza mereu însorita anilului, sutele de calești frumos împodobite și trase de cai arabi pur sânge, vaporașele și bărcile cu motor, cu pânze sau numai cu vâsle, sutele de localnici, mai ales copii și tineri, insistând să le cumperi un suvenir, constituie principalele elemente ale unei atmosfere estivale perpetuie. Pitorescul și exuberanța oamenilor și ale vegetației se intersectează cu prezența mai sobră și comportamentul mai reținut al vizitatorilor, mai ales din țările dezvoltate. Scrisori către prietenul meu, Marco Polo, pista 18. Deși nu am elemente concrete de ordin statistic pentru asemenea apreciere, îndrăznesc să cred că nu există un turist care, odată a ajuns aici, să nu viziteze templele de la Luxor și Karnak, de ale căror istorie și edificare sunt legate numele mai multor faraoni din diferite generații, după cum cred că imensa majoritatea lor fac efortul unei deplasări de circa 700 km spre sud de Cairo pentru a vizita mormintele, templele și celelalte vestigii situate la poalele unor munți stâncoși, golași, strălucitori în bătaia soarelui, ce se profilează la câțiva kilometri dincolo de Nil. Judecând după numărul mare de morminte și temple, aproape 100 dintre care numai 22 sunt deschise circuitului turistic, văzând cam ce distanțe trebuie să parcurgi pentru a le vizita, observând prețurile practicate, între 3 și 5 dolari pentru fiecare obiectiv, am impresia că foarte puțin turiști își permit sau reușesc să viziteze zona în întregime. În ce mă privește, am făcut echipă cu o pereche de tineri, el bulgar, ea din Statele Unite ale Americii, cu care am împărțit plata la taxi. Cu permisul obținut de la Direcția Generală de Antichități, am putut intra peste tot, inclusiv la mormântul lui Tutankhamon, unde autoritățile au pus o suprataxă de 3 dolari pe lângă ceilalți trei, cât este prețul normal la celelalte morminte. După ce am optat pentru cele care mă interesau mai mult, am ales și în funcție de timpul avut la dispoziție, doar o zi. Am fost invitat alături de alți zeci de turiști într-un trenuleț de vacanță cu care m-am deplasat circa 500 metri până la zona principalelor morminte din Valea Regilor. De aici, fiecare își face programul precum dorește, dar ținând seama de biletele cumpărate care permit accesul numai la obiectivele respective. Am văzut trei morminte ale faraonilor din familia Ramses. Al treilea, al șaselea și al nouălea, al lui Seti I, al lui Amenofis al doilea și Tutmosis al treilea. Apoi am zăbovit mai mult la celebrul mormânt al lui Tutankamon, După care m-am deplasat în Valea Reginelor, unde se pot vizita doar pentru morminte Nefertari, soția regina a Marelui Ramses al doilea, Amon Her Kepchef. Camuaset și tjiti. Scrierea este următoarea. Nefertarii cum se aude? Amon, liniuță, her, k, h, e, p, c, h, e, f. Și camuaset se scrie... K-H-A-M-O-U-A-S-E-T și T-J-T, -t, cum se aude? T-J-I-T-I -i. Am fost nevoit să renunț la Valea Constructorilor, cei care au lucrat la construirea și amenajarea mormintelor regale și la Valea Nobililor, deși din cele citite îmi dau seama că am avut ce regreta. Ne-a ieșit în cale și... Rameseum, un templu reprezentându pe Ramses al doilea. Cei doi coloși lui Memnon sunt singurele mărturii ce au rămas din templul închinatului Amenofis al treilea. Deși în stare avansată de degradare, în special partea superioară, imensitatea, 20 de metri înălțime, îi face și astăzi impunător și impresionanți. Templul lui Medinet Abu este foarte asemănător ca masivitate și arhitectură cu cel de la Karnak. El a fost închinat lui Ramses al treilea și Tutmosis I. Amenophis se scrie cu ph, A-M-E-N-O-P-H-I-S. Medinet Abu se scrie Medinet cum se aude? A B O U Karnak se scrie cu uh, K Tutmosis se scrie T O U T M O S I S pentru a descrie cât de sumar, ceea ce am văzut și în ce constă fiecare mormânt și templu, ar fi necesare zeci, poate sute de pagini. Totuși, sper să vă puteți da seama de valoarea și semnificația întregului ansamblu arheologic dacă vă voi conduce numai la unul dintre ele. Firește, nu întâmplător m-am oprit la Tutancamon. Tutancamon a fost unul dintre cei mai importanți faraonei celei de-a 18-a dinastii. Colegii săi de dinastie au fost faraoni la fel de celebri pentru istoria Egiptului, precum Akhenaton, a cărui soție a fost frumoasa și celebra Nefertiti, Horemheb. Această dinastie a condus țara între anii 1554 și 1305 înainte de Hristos. Se știe și la noi că descoperirea mormântului tânărului faraon Tutankhamon a constituit cea mai senzațională ispravă arheologică a secolului nostru. Ea s-a întâmplat în anul 1922 și a fost opera norocosului englez Carter. Se pare că acest faraon a intrat în istorie mai curând datorită fabulosului său tezaur mortuar decât prin faptele pe care le va fi săvârșit de-a lungul scurtei sale domnii. Față de ceea ce văzusem la mormintele lui Ramses al treilea, al vi al ix Tutmosis și la alte câteva, m-a surprins lipsa de grandoare la care m-aș fi așteptat la mormântul lui Tutankamon. Încăperile care conduc la capela mortoară sunt mult mai mici și mai simple, iar decorația pereților, plafoanelor, etc. este mai modestă. În schimb, capela în care se află mormântul, deși de dimensiuni relativ reduse, are pereții pictați cu freșce frumoase și sugestive, a căror calitate pare neatinsă de cele 33 de secole scurse de la execuția lor. Pe peretele frontal, o frescă îl înfățișează pe faraon împreună cu zeitățile preferate, iar de cealaltă parte, o frescă reprezintă mai mulți babuini, muțe invitându-l pe faraon în lumea de apoi, care pentru el era cea veșnică. Sarcofagul este din cuarțit, iar masca din aur masiv. La fiecare colț al sarcofagului, o frumoasă zeitate protejează somnul de vece al regelui. Mumia lui Tutancamon este singura păstrată in situ, deci lăsată la locul în care a fost găsită. Toate celelalte mumii ale faraonilor înmormântați în Valea Regilor au fost duse în muzee, desigur, cele care au supraviețuit jafurilor. Mumia este totodată singurul obiect din mulțimea surprinzătoare de valori găsite la descoperirea mormântului, care nu a luat calea muzeului egiptean sau a altor muzee, cum este cel de la Luxor, de exemplu. Trebuie să recunosc și eu că am avut un sentiment ciudat. M-am simțit parcă fascinat în acele puține clipe în care m-am aflat la câțiva pași de strălucitorul sarcofag și de mumia celui care, într-o domnie scurtă, a reușit totuși să revoluționeze re credința în zei, readucându-l în actualitate și la rang de zeu oficial, dominant, pe marele Amon, pe care și l-a adăugat la numele său. Numele faraonului semnifică imaginea vie a zeului Amon. Spre sud, de-a lungul Nilului La Asuan, Nilul apare din nou sub formă de apă curgătoare și el nu va mai fi zăgăzuit decât dincolo de Cairo, în aval cu 900 de kilometri, în punctul în care se desface în cele două brațe, Roseta și Damieta, formând astfel cunoscuta delta a Nilului. Zeci de vapoare mai mari și mai mici, sute de bărci cu pânză sau fără, stăteau încremenite în mini-porturile și debarcaderele rudimentare, mai curând improvizate decât construite temeinic și durabil. Oamenii, în special tineri și copii, trag de tine cu insistență pentru a le accepta serviciul de a te plimba pe Nil sau de a te transporta pe malul celălalt, în schimbul unei sume care se poate reduce în urma negocierii până la câteva lire. În acest fel am trecut și eu Nilul. În realitate nu mă aflam pe malul celălalt al Nilului, ci debarcasem pe insula Elefantului, o limbă de pământ lungă de 1500 de metri și lată de 500 de metri. Denumirea ar putea veni de la un grup de stânci de formă ciudată, sugerând o îngrămădire de elefanți. O altă ipoteză susține că denumirea a fost dată încă de pe vremea grecilor, pornind de la comerțul cu fildeș de elefanți, ce se practica pe atunci. În ce mă privește, o prefer pe prima, fiindcă este mai convingătoare și concretă. Pe insula elefantului ar trebui să ajungă orice vizitator al orașului. Aici se află muzeul de arheologie cu câteva piese unicat. Mumia unui berbec sacru în sarcofag de aur, o cutie cosmetică sub formă de rinocer, mărturie ale străvechii civilizații nubiene preexistente cuceririi faraonilor, nilometrul antic săpat în stâncă, având gravat pe pereți un sistem ingenios și simplu de măsurare a nivelului apelor fluviului, ruinele fostei localități și fortărețe Abu, cu templul dedicat zeului Khnum. Construcție începută sub faraonul Nectaneibo, a treia dinastie, și continuată de regii Ptolemeici și de romani. Escavările sunt însă în curs de desfășurare. Am avut posibilitatea să cunosc o tânără din Germania care lucrează pe acest șantier de câțiva ani în calitate de arheolog. Ea mi-a spus că, deși punerea în valoare a ruinelor necesită timp îndelungat, muzeul Nubiei, la care se lucrează de câțiva ani, a fost deschis în 1994. Pe insulă trăiesc câteva mii de oameni, urmașii străvechilor populații ale Nubiei. Așezările rurale au o arhitectură specifică a acestei civilizații, case mici strident colorate. Viața pe insulă este predominant patriarchală. Nu există drumuri, ci doar poteci, conturate vag prin nisipul omniprezent. Vegetația este destul de sumară, iar gospodăriile oamenilor foarte sărace în animale domestice. Nu există niciun mijloc de transport pe insulă. Față de aceste elemente cu totul specifice, nu m-a surprins să aud că pe insulă mai există o regulă nescrisă, dar foarte riguros respectată. Niciun străin nu are voie să rămână aici după căderea Amurgului și, în general, relațiile turiștilor cu populația băștinașă se reduc la folosirea bărcilor pentru traversarea Nilului. Abu Simbel Plecarea din Asuan spre Abusimbel fusese stabilită la ora patru dimineața, pentru un asemenea eveniment, căci ce poate fi o călătorie la Abusimbel decât un adevărat eveniment, nu aveam voie să mă simt obosit, deși toată ziua am avut un program dens. Peisajul străbătut era compus invariabil din două elemente, întinderea nesfârșită a nisipului de culoarea grâului când este copt și panglica de beton ce se așternea Perfectă rectilinie în fața noastră. Avem experiența deșertului saharian. Extremitatea estică a Saharei coincide cu marele deșert egiptean din vestul Nilului. Nu am întâlnit pe traseu nici mașini, nici animale, nici așezări umane, iar relieful este realmente monoton sub aspect geografic. Abia în a doua secțiune a traseului am avut parte de câteva elemente de viață. Înainte de răsăritul soarelui, am propus să facem un popas de o pentru a admira fenomenul pendelete. Am oprit lângă un han format din mai multe cocioabe din stuf și coceni. Pe platoul din fața lor era amenajată o streașină sprijinită pe patru pari și cu o rogojină pe jos pe care puteai să stai la un pahar de Pepsi la umbră. Din discuția cu șeful, am aflat că acolo se practică prețuri la jumătate față de alte asemenea localuri din zonă și că nu se primește sub nicio formă ciubuc. Era prima dată când întâlneam așa ceva în tot periplul meu arab și musulman. L-am felicitat și i-am spus că voi aminti de această raritate în turismul egiptean. Hanul se află exact la jumătatea distanței dintre Aswan și Abu Simbel. De aceea se și numește... Rest Nubia, kilometrul 142 La un moment dat, monotonia pe orizontală a deșertului este spartă de apariția unor siluete ciudate. Stânci, movile înalte de câteva sute de metri sub formă de con, piramidă sau, numai trunchiurile lor, trapeze perfecte. De câteva ore am trăit și experiența fenomenului numit miraj. Unele asemenea forme, păreau despărțite de noi printr-o întindere de apă. În felul acesta eram parcă anunțați că ne apropiem de Abusimbel, unde relieful este predominant deluros, dar la fel de arid și auster. Cel mai interesant eveniment care a marcat călătoria noastră a fost prezența unor grupuri compacte de cămile pe care le-am putut admira de la mică distanță. La Abusimbel ne aflăm în inima Nubiei, cândva o zonă înfloritoare bogată în aur, ceea ce i-a atentat pe faraoni, care au și cucerit-o în cele din urmă. Astăzi, Nubia cunoaște în această zonă zodia mai puțin favorabilă a deșertului fără viață. Singura activitate ce se desfășoară în această parte este legată tocmai de cele două temple care atrag zilnic zeci de grupuri de turiști. Practic, toți sunt străini, fiindcă egiptenii de rând nu-și permit acest lux. Fiecare grup are ghidul său și nu te va surprinde că vei auzi vorbindu-se nu numai limbi utilizate intens în turism, precum engleza, franceza, germana sau italiana și spaniola, ci și chineza, japoneza, araba. Abu Simbel este un ansamblu de temple, monumente, statui, basoreliefuri, format din două entități distincte. UNA, CEA MAI MARE, CUNOSCUTĂ SUB NUMELE DE TEMPLULUI RAMSES AL II-LEA, A FOST DEDICAT, TEORETIC, DE FARAON UNOR zeități, DAR, ÎN REALITATE, GLORIFICĂ PE CEL MAI MARE DINTRE FARAONI, DECI PE însuși CTITORUL EI. RAMSES AL II-LEA A DOMNIT 46 DE ANI între anii 1290-1244, fiind unul dintre cei mai importanți faraoni din toate timpurile și cel mai însemnat al celei de-a 11-a dinastii care a durat ceva mai mult de un secol, 1305-1196. Templul lui Ramses al II-lea are o fațadă de dimensiuni impresionante, 38 pe 31 de metri. Dominată de patru statui colosale reprezentându-l pe faraon, fiecare statuie are înălțimea de 20 de metri. Imaginea coloșilor de la Abu Simbel este cunoscută în toată lumea, ea devenind un simbol al întregului Egipt turistic. Mai puțin cunoscut este faptul că templul are în componență și un tunel săpat în stâncă, flancat de statui mai mici, încăperi cu pereți ornamentați cu inscripții și desene, reprezentând diferite fapte militare, de exemplu victoria asupra hitiților sau o crâmpeie din viața faraonului și a asupușilor săi. Un loc aparte revine preocupării pentru întreținerea unor relații bune cu zeitățile, cele mai multe dintre imagini ilustrând ofrandele făcute de faraon acestora. În interior, ansamblul se închide cu sanctuarul în care se află patru statui. Ramses al doilea divinizat, Amon Ra, zeul soarelui, zeul Harmachis și Ptah, zeul întunericului. Construcția templului a fost astfel concepută, încât numai de două ori pe an la cele două solstiții, în primele momente de după răsăritul soarelui, razele acestuia se pătrundă în sanctuar, luminând primele trei dintre statui, mai puțin pe cea lui Ptah, datorită semnificației sale de zeu al întunericului. Întreaga ornamentație a plafoanelor, coloanelor, pereților este un poem în piatră dedicat de Ramses al doilea lui însuși și zeităților preferate, iar starea lor de integritate te face să meditezi dacă nu au avut dreptate faraonii când s-au gândit la eternitatea lor, mai ales după moarte. Ați ascultat? Scrisori către prietenul meu, Marco Polo, de Constantin Chifane Drăgușani, a citit Sofica scarlat zdrinca București, februarie 1997. Obeliscuri Articol semnat de Constantin Chifane Drăgușani în revista Atlas Magazine 1995. Deși în secolul nostru au fost înălțate sute de obeliscuri, ca semne ale recunoștinței oamenilor față de anumite evenimente sau personalități istorice, militare, etc., este îndeopște cunoscut faptul că acest gen de monumente și are originea în Egiptul faraonic. La egipten, pe lângă un caracter comemorativ sau de glorificare a unui faraon, dar și a soarelui, avea și un accentuat și original rol decorativ – în general, erau amplasate în fața marilor temple pentru a face parcă și mai monumentală intrarea în masivele construcții. În plus, au și o mare importanță documentară prin inscripțiile gravate, vorbind despre viața faraonilor, tradițiile, obiceiurile și viața de toate zilele a oamenilor acelor timpuri. Deși asemănătoare prin siluetă, înălțime și semnificație cu coloanele, se deosebesc de acestea prin câteva elemente. Coloanele sunt de obicei cilindrice, în timp ce un obelisc va avea totdeauna patru fețe. Un obelisc egiptean nu va avea niciodată un vârf în vârf, un motiv decorativ sau de simbol, de exemplu o statuie, o cruce, etc., ci se va termina cu o piramidă. La egipteni, obeliscul era simbolul sacru al lui Amon rei, iar vârful numit Ben-Ben era considerat sediul acestuia. De aceea, el era acoperit cu un aliaj nobil, 80% aur și 20% argint fără a intra în detalii arhitecturale sau de simbol, cred că o incursiune printre câteva obeliscuri celebre ar putea prezenta interesul cu atât mai mult cu cât împrejurările în care au fost înălțate sau reamplasate ulterior în alte părți sunt diferite și uneori neașteptate. Egipt Am văzut unul sau două obeliscuri chiar la Cairo, dar dimensiunea lor redusă și mai ales faptul că au fost transplantate din locurile de origine, Cairo a fost înființat mult mai târziu, în anul 969 după Hristos, m-au făcut să nu le acord prea mare atenție. În schimb, am admirat câteva de mari dimensiuni rămase și astăzi în locurile stabilite de diferiți faraoni. Istoria cea mai interesantă o are acela de la... Karnak, ridicat din ordinul singurei femei faraon din istoria Egiptului, Hatshepsut. Ea ar fi dorit să-l înalțe încă de la vârsta adolescenței, pretinzând că încă de atunci ar fi fost desemnată ca succesoare la tron. Totuși operaia a reușit abia când a devenit, în împrejurări destul de contradictorii și nebuloase, efectiv faraon. Dinastia din care a făcut parte... A 18-a a domnit între anii 1554-1305. Monumentul lui Hatshepsut este amplasat în fața pilonului 4, în interiorul templului Karnak. Se spune despre acesta că ar fi extrem de costisitor, dar regina a făcut tot posibilul să financeze lucrarea. El are greutatea de 200 de tone și înălțimea de 30 de metri. Predecesorul reginei, Tutmosis al treilea, a reușit să planteze un altul tot în interiorul templului Karnak, în fața pilonului 3. În realitate, un pilon este un zid gros de 1 până la 2 metri, înalt de 20-30 de metri și lat de 5 până la 10 metri. Acesta are 23 de metri înălțime și 143 tone greutate. Lângă Carnac se află templul Luxor, ale cărui coloane masive se reflectă în apele Nilului. În fața templului, chiar la intrarea printre cei doi piloni uriași, Ramses al doilea a ordonat ridicarea a două obeliscuri, câte unul de strajă la fiecare pilon. Din anul 1836 a rămas numai unul, cel din stânga, 25 de metri înălțime, deoarece al doilea, 23 de metri, a fost dăruit de Mohamed Ali, sultanul Egiptului, statului francez. Un loc cu totul aparte ocupa așa zisul obelisc neterminat. Din cariera de granit de lângă Asuan, egiptenii procurau imensele blocuri de piatră cu care au înălțat piramidele și alte temple devenite celebre. Blocurile erau transportate pe Nil. În una din exploatările carierei a rămas în poziția în care a fost tăiat la orizontală unul de dimensiuni mult mai mari și foarte greu, 41 de metri lungime și 1267 tone. Nu a fost înălțat niciodată, cu atât mai puțin amplasat undeva, nici nu a apucat să fie măcar finisat. Chiar și în această situație, obeliscul neterminat a fost extrem de util arheologilor. Studiindu-l, aceștia au reușit să descifreze procedeul tehnic prin care egiptenii dislocau blocurile de granit. Într-o fisură rectilinie sau curbată, creată natural, ei introduceau o așchie de lemn pe care o udau cu apă. Lemnul se umfla și astfel făcea ca blocul să se desprindă în forma și la dimensiunile dorite. În paranteză, îmi amintesc că despre un procedeu asemănător mi-a vorbit ghidul care m-a condus în Valea Sacră a Incașilor și la Machu Picchu, în Peru. Este foarte probabil ca și templele civilizației Maya să se fi construit din blocuri de piatră tăiate potrivit unui procedeu asemănător. Istanbul Am văzut două obeliscuri, unul lângă altul, care au istorii foarte diferite. Ceea ce le apropie constă în forma lor și amplasamentul în aceeași piață. Sultan Ahmed, cea mai frumoasă și mai bogată în monumente din marele oraș întins pe două continente. Cine vizitează moscheea albastră, sultan Ahmed, nu le poate ocoli deoarece sunt situate în imediata vecinătate. Obeliscul lui Teodosiu a fost adus din Egipt, templul Karnak, în anul 390 după d.C. de către împăratul roman al cărui nume îl poartă. Tăiat în porfir roșu, monumentul are înălțimea de 25 de metri și o greutate de circa 150 de tone. Inscripțiile originale de pe cele patru fețe au fost păstrate. Cel de-al doilea nu a fost adus din Egipt, având o altă origine. Înalt de 32 de metri, tăiat în blocuri de calcar, a fost ridicat de împăratul roman Constantin în secolul al IV-lea după Cristos. Fețele sale erau placate cu bronz aurit, pe care însă cruciații le-au demontat folosindu-le la baterea propriei monede. Washington În capitala Statelor Unite există cinci memoriale închinate unor ai Statelor Unite ale Americii, Roosevelt, Jefferson, Lincoln, Kennedy și primul președinte, George Washington. Este interesant că memorialul lui Washington I-a fost rezervată forma de obelisc. Cu înălțimea de 169 de metri, este cel mai înalt monument de acest gen din lume. Este amplasat pe o imensă peluză de iarbă în spatele casei albe și în apropierea de fluviul Potomac. O interesantă trăsătură arhitectonică a orașului constă în interdicția construirii unui edificiu care ar întrece înălțimea obeliscului. Pentru a ajunge în vârful lui la platforma de belvedere, trebuie să face o coadă de una până la două ore, dar răbdarea este răsplătită, deoarece imaginea panoramică asupra orașului și împrejurimilor este copleșitoare. Cascada Iguasu Cascadă în America de Sud, Brazilia, formată pe râul cu același nume, al cărui salt începe la 28 de kilometri de punctul de graniță comun între Paraguay, Argentina și Brazilia, a fost descoperită în prima jumătate a secolului al XVI-lea de spaniolul Alvaro Núñez Cabeza de Vaca, guvernatorul coloniei La Plata. Aproape de confluența cu fluviul Parana, Iguasu străpunge două mari trepte de bazalt dure și, după câțiva kilometri, apele sale pe o lățime de 2 kilometri se prăvălesc asurzitor de pe o stâncă înaltă de 70 de metri. În continuare, pe circa 2,5 kilometri, urmează o înlănțuire de 300 de căderi mai mici de apă. În acest sector de cascade, masa de aer spumegând se transformă în vârtejuri imense. Norii de apă pulverizată se ridică din adâncuri în timpul zilelor. Însorite apărând curcubeul În limba amerindienilor gurani Iguasu înseamnă apă mare Articol scris de Cristian Mărculescu În Atlas Magazin, 1995